Szólyer kalandjai. Mark Twain regényét felolvassa gépész. Tom, semmi válasz. Tom, semmi válasz. Áj, kíváncsi vagyok, hol ez a gyerek. Hé, hey, Tom! Az idős hölgy letolta órán a szemüvegét, és elnézett fölöttet, körös körül a szobában. Aztán visszatolta, és alatta nézett körül. Ritkán vagy sohasem nézett át rajta egyenesen olyan jelentéktelen valami miatt, mint egy kisfiú. Ez a szemüveg dísztárgy volt, szíve büszkesége. Az előkelőség érdekében nem szükségből készült. Két tűzhely karikán keresztül éppen olyan jól látott volna. Pillanatnyilag zavarodottan át, aztán nem túl hangosan, csak éppen, hogy a bútorok hallhassák, azt mondta. – Csak kapjam a kezembe! Nem fejezte be, lehajolt. Az ágy alá bökött a söprűvel, nagyokat szusszant, hogy a bökések annál hatásosabbak legyenek. De csak a macskát riasztotta fel. – Ilyen kölyök még nem volt a világom! Kiállt a nyitott ajtóba, és szétnézett a paradicsomok és articsókák közt, amelyek a kertet jelentették. Tomnak se híre, se pora. Felemelte a hangját, hogy messzebbre is hallhassék, és elkiáltotta magát. Hé, hey, Tom! Halknesz hallatszott a háta mögött, és ahogy hirtelen megfordult, éppen hogy el tudta kapni egy kölyök gallérját, amint el akart diszkolni. Na ugye, mindjárt gondolhattam volna a kamrára. Mit keresdél ott? Semmit. Semmit. Nézd csak meg a kezed, meg a szád. Mi ragad rajta? – Én nem tudom, néni. – De én tudom. Lekvár, az bizony. Hát nem százszor megmondtam neked, hogy nyukhas attól a lekvártól, különben megnyúzlak. Adj csak ide azt a pálcát. A pálca a levegőbe emelkedett. Elkerülhetetlennek látszott a végzet. – Szent Isten! Nézd csak hátra, néni! Az idős hölgy megpördült a sarkán, ilyetében összehúzta szoknyáját, a kölyök pedig egy pillanat alatt elszaladt. Felkapaszkodott a magas palánkra, és eltűnt mögötte. Póli néni egy pillanatig meghökkenve állt, aztán elnevette magát. <gül> – Ördög vigye ezt a gyereket, hát soha nem tanulok meg semmit. Hányszor ugratott már be ugyanígy, és mégse tudok rá vigyázni. Úgy látszik, mégiscsak igaz, hogy mentül öregebb valaki, annál kevesebb az esze. <gül> – Nem hiába mondják, vénkutya nem tanul már újat. No és nincs két nap egymás után, hogy ugyanúgy járatná a bolondját velem. Hogy is tudhatnám, mit forral? Mintha pontosan tudnám, meddig élhet vissza a türelmemmel, és azt is tudja, hogyha egy szempillantásra kizökkem vagy megnevettet, vége az egésznek. Nem vagyok képes megverni. Isten látja lelkemet, nem teljesítem kötelességem ebben a gyerekkel szemben. Ha pihen a pálca, elkanászodik a tanítvány, mondják. Bűn ez, tudom én jól, s mindketten megszenvedünk majd érte. Mindig huncucságon jár az esze, <gül> de Istenem, hát mégiscsak szegény elhat nővérem gyermeke szegényke, nincs szívem hozzá, hogy úgy Isten igazából elnadrágoljam. Valahányszor enereztem, fordala a lelkiismeret, de valahányszor kihúzza tőlem a lutrit, öreg szívem vallja kárát. Bizony, bizony, akit anya szült, annak megvannak számláva a napjai, és rövösek az ő útjai, mint az írás mondja. És azt hiszem, úgy is van ez. Ma délután biztos felé se megy az iskolának. Honnap muszáj lesz munkára fognom, hogy megbüntessem. Keserves dolog szombaton dolgoztatni, mikor a többi fiú mind szabad, de a munkát jobban utálja, mint bármi mást, és hát teljesítenem kell vele szemben a kötelességemet, különben én leszek az oka, ha rossz útra téved. Tom csak ugyan felé ment az iskolának, és igen jól érezte magát. Későn jött meg, de még épp idejében, hogy vacsora előtt segítsen Jimnek a kis néger fiúnak a másnapi fát felvágni és gyújtóst hasogatni, vagyis inkább idejében érkezett, hogy elmesélje kalandjai Jimnek, amíg Jim elvégezte a munka háromnegyed részét. Tom öccse, azaz inkább féltestvére, Sid, már elvégezte a maga dolgát, a forgácsot. Sid csöndes fiú volt, nem járt kalandos, zavaros utakon míg Tom vacsorázott és alkalmilag elcsort egy kockacukrot, Póli néni mély és csalafinta kérdéseket intézett hozzá. Szerette volna beismerő vallomásra kényszeríteni. Mint a hozzá hasonló jótét lelkek általában, azzal tetszelget magának, hogy burkót és rejtélyes diplomáciai képesség lappang venne, és legátlátszóbb csapdáiról is azt hitte, hogy azok a mélységes diplomáciai ravasság remekei. Tom, nem volt nagyon meleg az iskolában? – De igen. – Túlságosan meleg volt, nem? – De igen. – Nem kerekedett kedvet fürödni menni, Tom? Valami átvillant Tomon. A sanda gyanú árnyéka. Kutatva nézett Póli néni szemébe, de az semmit sem árult el. Ezért azt mondta. – Nem, igazán nem volt kedvem. Az öreg hölgy megtapogatta Tom ingét. Nem is vagy nagyon kimelegedve. Büszke volt rá, hogy most megállapította. A fiúnak száraz az inge, és senki nem is sejthette, hogy mi a szándéka. De Tom tudta már, hogy honnan fúj a szél, ezért megelőzte a következő sakkhúzást. – A vizet húztunk egymás fejére. Az enyém is egész nedves még. Nézd csak! Póli itt bántotta, hogy elmulasztotta ennek a fontos ténykörülménynek a megállapítását, és így a cselvetés nem sikerült. Azonban új ötlete támadt. Tudom, ha vizet húztál a fejedre, csak nem fejtetted le a gallért, amit az ingedre vártam. Mi? Gombolt ki a kabátodat! Minden aggodalom eltűnt Tom arcáról. Kinyitotta a kabátját. A gallér elősen oda volt varva. Ott a köke. Na! – Csak tűnj innét, biztos voltam benne, hogy iskolát kerültél és fürödtél, de most megbocsájtok. Néha jobb vagy, mint ami ennek általában látszol. Puli néni Félig sajnálta, hogy éles elmélyűsége így csődött mondott, Félig pedig örült, hogy Tom egyszerre ilyen engedelmes lett. De Sidney megszólalt. – Eljne, mintha úgy emlékeznék, hogy fehér cérnával vartad volna fel azt a gallért, most pedig feketével van odavarva persze, hogy fehérrel vartam meg, Tom. De Tom nem várt ki a végét. Amint kiugrott az ajtón még hátra szólt, Sziddi, ezért megkapod a magadét! Biztonságba kerülve, Tom megvizsgálta a két hatalmas kabátja hajtókájába tűzött cérnával körül tekertűt, az egyik fehérrel, a másik feketével volt befűzve. Soha nem vette volna észre, ha Sziddi nem szól, tűnődött. Az ördög vigyel, a néni mindig cserélgeti: egyszer fehérrel, var, egyszer feketével. Igazán megmaradhatna valamelyiknél, magam is eltévesztette már. De szíd is megemlegeti, amért azért kap, vagy egyszerűen leharapom a fejem. Tom nem állt éppen, mint a gyerek hírében. Jól ismerte a mintagyerekeket, és megfelelően utálta is őket. Két perc alatt, vagy még hamarabb, minden baját elfelejtette. Nem mintha baja csak fikasznyival is könnyebb és kevésbé keservesebb lett volna, mint a felnőtteké, hanem mert gondját új és nagyfokú érdekesség fújta el. Ahogy a felnőttek minden gondját elfeledteti az új esemény izgalma. Az új érdekesség értékes, újfajta fütyülésmód volt, amit csak az előbb tanult egy négertől. Azt akarta most háborítatlanul gyakorolni. Furcsa, madárszerű füty szó volt ez, Folyamatos, trillaszerű hang, amit úgy lehetett előidézni, hogy az ember a nyelvét rövid időközönként a szájpadlásához érteti fütyülés közben. Az olvasó bizonyára emlékszik rá gyerekkorából, hogy megy ez. Tom némi szorgalommal és figyelemmel rájött a nyitjára, és tele teleszívvel, fütyürészve ballagot végig az utcán. Úgy érezte magát, mint a csillagász, amikor új bolygót fedez fel. Kétség sem fér hozzá, hogyha csak a mélységes, nagyszerű, csorbítatlan gyönyörűségeket nézzük, Tomnak több volt belőle, mint a csillagásznak. A nyári alkonyat hosszú volt, még nem volt sötét. Tom egyszerre abba hagyta a fütyülést. Idegen fiú került eléje, paraszt nagyobb, mint ő. Bármi nemű vagy korú idegen, izgató érdekességet jelentett a szegényes falucskában, Szent Pétersburgban. A ez a fiú jól volt öltözve. Hétköznap. Szinte hihetetlen volt. Sapkáját, mintha skatujából húzták volna ki. Végig gombos, kék kabátja új volt, és jól szabott nadrágja szintén. Ez cipőt viselt, pedig csak péntek volt. Még nyakkendője is volt, tarka csokor. Az egész fiúnak olyan városi a színe volt, hogy Tom alig bírta ki. Mentő tovább Tom erre a csodára, annál inkább fintorgott ennyi választékosság láttán, és annál ócskábbnak látta saját öltözékét. Egyik gyerek sem szólt egy szót sem. Ha egyik megmozdult, a másik is megmozdult, de csak oldalvást, körben. Szemtől szembe állottak, farkas szemet nézve. Végre Tom megszólalt. Földhöz váglak ám, szeretném látni. Fogadjuk, hogy földhöz váglak. – De, hogy vágsz? – De, bizony, oda váglak? Nem. – De. – Nem. – De igen. – De nem. Kínos szünet aztán Tom megkérdezte. – Hogy hívnak? – Semmi között hozzá. – Majd megmutatom, hogy van közöm hozzá. – Hát, miért nem mutatod? – Ha sokat mondod, bizonyisten megmutatom. – Sokat mondom. – Na gyere, mutasd meg. – Persze, azt hiszed, valaki vagy? – Akarnálak, félkézzel is földhöz vághatnálak. Hát miért nem vágsz oda, ha mondod? Oda is váglak, ha jár a szád. Ó, jé, ismerem az ilyen fajtát, mint te. Most azt hiszed előkelő vagy, mi? Micsoda csoda, sapka? Ősd le azt a sapkát, ha mered. Isten, bizony beverem a képét, aki hozzá mer nyúlni. Hazudsz. Te hazudsz. Hazudsz és gyáva vagy csak a szád jár. Eredj innen, ha jó akarsz. Te, ha pofátlankodsz, fejbe váglak a valaki ővel. Pont te vágsz fejbe? Igen is én. Hát akkor lássuk. Miért csak ígérgeted mindig? Miért nem vágsz már fejbe? Félsz, mi? Én nem félek. De félsz? Nem félek. Félsz? Újabb színet, mi alatt farkas szemet néztek, majd újra kerülgetni kezdték egymást. Egyszerre válhoz kerültek, Tom azt mondja, – Menj innét? Menj magad! – Én nem megyek! – Én még úgyse! Előrevetett lábbal álltak, igyekezve kinyomni egymást a helyükből, tele düvel és erőlködéssel, de egyik sem tudta ellőkni a másikat. Addig tülekedtek, amíg mindkettő vörös lett az erőködéstől. aztán óvatosan abbahagyták és Tom megszólalt. – Gyáva kutya vagy! – ha szólok a bátyámnak, a kis ujjával a földhöz vág, és igazán szólok is neki. Azt hiszed félek a bátyától? Az én bátyám erősebb nála. Ha akarja, úgy átlódítja a te bátyádat a kerítésen, hogy csak úgy nyekken. Mindkét báty légből kapott volt. Hazudsz? Azért, mert te mondod. Tom egy vonalat húzott a porba a nagy lába ujjával, és azt mondta. Ha átmersz lépni ezen a vonalon, úgy megverlek, hogy kiesik a szemed. Na, lépj át, ha mersz. A másik azonnal átlépett rajta. No, hadd lássuk azt a verést, mondta. Te, jobb, ha nem lögdösülsz, mert megjárod. Neked a át, hát mi lesz? Isten bizony, két centér megvernélek. Az új fiú elővet két centet a zsebéből, és gúnyosan nyújtotta Tom felé. Tom kiütötte a kezéből. Erre egy pillanat alatt egymáson hempergett a két gyerek a porban, mint két összehakaszkodott macska. Percek alatt össze-visszaszaggatták egymás ruháját, lekarmolták egymás arcát, beverték egymás orrát. Tele porral és dicsőséggel. A gombolyag végre alakot öltött, és a csata ködén át megjelent Tom, amint maga a gyűri az új fiút, és ököllel döngeti. – Mondt, hogy elég! – híjekte. Végre az idegen kinyögte. – Elég! – mire Tom eleresztette, mondván – Na, most megkaptad a magadét! Máskor nézd meg, kivel pofázol! Az új fiú ruháját porolgatva, hüppögve, szipogva eloldalgott. Időnként visszanézett. Tomra vicsorított és fenyegetődzött, hogy legközelebb majd megmutatja neki. Tom csak csúfolódva nevetett rá és nagyon büszkén léptetett el. De amint hátat fordított, az új fiú felkapott egy követ. Jól hátba hajította Tomot, aztán Úzsgyi futott, mint a nyúl. Tom hazáig kergette a hitszegőt, és így azt is megtudta, hogy hol lakik. Majd a kapuban álló harcba kezdett, s kitörésre akarta kényszeríteni az ellenséget, de az ellenfél csak fintorokat vágott rá az ablakból. Végül megjelent az ellenfél mamája. Komisz közönséges csirkefogónak mondta Tomot, és elkergette. Tom elvonult, de fogadkozott, hogy még ellátja a baját annak a fiúnak. Jó későn érkezett haza, és amit óvatosan igyekezett az ablakon befelé, csapdába esett a rávárakozó néni személyében. Mikor a néni meglátta Tom öltözetének állapotát, elhatározása, hogy Tom szombati szünetét kényszer munkára fogja változtatni, Szikla szilárdá vált. Szombat reggelre víratt Csillogó nyári verőfény ömlött végig mindenen, élet és jókedv lüktetett mindenütt. Vidám dal csilingelt, és ha csordultig töltötte a fiatal szíveket, nóta fakadt az ajkakon. Minden arcon öröm ragyogott, az emberek mozgása könnyebb, tavasziasabb lett. Virágban álltak az akácok, és illatuk megtöltötte a levegőt. A falu fölé emelkedő Cardiff-hegy üde, zöld színben pompázott. Elég messze is volt a dombocska, hogy csábító, békés, távoli ígéret földjének tűnjék. Ekkor megjelent a színen Tom. Vödörmeszet és hosszú nyelő meszelőt cipelt magával. Végignézett a kerítésen, és mélységes bánat szállta meg lelkét. A természet ragyogó vidámsága egyszerre elröppent. A kerítés vagy 30 méter hosszú, és majdnem három méter magas volt. Tom úgy érezte, hogy az élet reménytelen, súlyos teher. Sóhajtva mártotta messzelőjét a vödörbe, végig a kerítés tetején, néhányszor megismételte ezt a műveletet. Majd összehasonlította ezt a jelentéktelen fehér felületet a végtelen, messzenyúló kerítéssel, és elelőtlenedve leült egy fatörzsre. Ebben a pillanatban gondtalanul énekelve lépett ki a kapuncsím. Vödöröt vitt magával. Tom leküzdhetetlen undort érzett a vízhordással szemben, de a mindig van társaság. Fehér, mulatt, néger fiúk, lányok átsorogtak ott sorsukra várva, beszélgettek, pihentek, csereberéltek, bámészkodtak, hajba kaptak. És az is eszébe jutott, hogy bár a kút alig volt 150 méterre, Jim sohasem jött vissza egy óránál előtt. Sőt, ekkor is rendszeresen valakit érte kellett szalasztani. Ez jutott eszébe, amikor megszólalt. Te, Jim, nem akarsz egy kicsit messzelni? Hozok helyetted vizet. Jim a fejét ráztak. Nem lehet, Úrfi. Öreg nagysága mondta, menj vízé, senkivel se ne beszélj. Mondta nagysága, hogy Tom Úrfi majd kért téged helyette. Te csak csináld a dolgodat. Mondta nagysága, messzelést ő maga ellenőrzi. Mit törődsz vele, hogy mit mond? Tudod, hogy mindig így szokott beszélni. Hogy azt a vödröt? Csak egy kicsit messzelj. Mindjárt itt leszek. A néni sohasem fogja megtudni. Nem, nem merek Tom úrfi. Öreg nagysága levágja a fejemet. Biztos levágja. Mit? A néni? Meg se tud verni rendesen. Azt szeretném tudni, kitörődik azokkal a pofonoknak nevezett szilógatásokkal amiket ad. Szörnyen kiabál, de nem fáj, ha csak sírni nem kezd. Azt nem bírom. Te, adok neked egy golyót. Egy nagy üveggolyót. Jim habozni kezdett. Üveggolyó? Folytattatom. Csuda, mi? – Isten bizony csuda nagy, de én félek a nagyságától. De hát Jim csak emberi lény volt, a kísértés nagysága meghaladta erejét. Letette a vödröt, és kezébe vette az üveggolyót, de a következő pillanatban már égő, megtépet füllel, kiporolt nadrággal rohanva vitte a vödröt. nagy buzgalommal messzelt, Póli néni pedig papucsát kezében lóvázva, szemében diadalmas tűzzel visszavonult a csatatérről. Tom sem eddig sem tartott. Eszébe jutott minden az aznapra tervezett játék, móka, és bánata csak növekedett. Tudta, hogy minden pillanatban itt lehetnek a fiúk, mennek kirándulni, csatangolni, és mindenféle viccet fognak csinálni vele, mert neki dolgozni kell. Az a gondolat, hogy kinevetik, úgy égette, mint a tűz. Zsebéből előkaparta a földi javait, szögeket, golyókat, drótot, madzagot, bár tudta, hogy értük legfeljebb csak valami másfajta munkát vehetne, mint ahogy például Jim-től meg akarta venni a vízhordást, mint mégis valamivel kellemesebb munkát. Minden kincse kevés volt arra, hogy csak fél órai szabadságot is vásárolhasson magának. Lemondott tehát a vesztegetésről, és szomorúan rakosgatta vissza zsebébe kincseit. Egyszer csak ebbe a sötét és reménytelen pillanatban ragyogó ötletet támadt. Újra felvette a meselőt, és csendesen nekilátott a munkának. Már fel is tűnt ekkor Ben Rogers, akinek a gúnyolódásától leginkább tartott. Vígan ugrált feléje, annak jeléül, hogy szíve gondtalan és büszke várakozás feszíti. Almát evett, és melléje időnként dallamosan felüvöltött. Üvöltését mélyhangú búgással váltogatta, gőzhajót játszott. amit közelebb ért, félgőzt adott, Kormányruddal az utca közepére vezette a hajóját, majd kecses ívet leírva, teljes méltósággal és nagy szakértelemmel partot ért, épp úgy, mint a három méter mély járatú Big Missouri gőzös, melynek ebben a pillanatban ő volt a kapitánya, legénysége, gőzszirénája és hajója is egy szemében. Parancsnoki hídjáról kemény vezényszavakat ordított, amiket saját úri személyében végre is hajtott. – Áj, fiúk! Ching -ling, ling ling Lassan és óvatosan fogott hozzá a kikötéshez. Egymás után harsogtak parancsszavai, a a felüvöltött. Derünk, derünk! félgöz jobbra! csing -ling -ling. ordította, jobb kezével hatalmas köröket írva le, mint a hajókerék, de úgy látszik a fordulat túlságosan heves volt, vagy sistergéssel működni kezdett a bal keze is, és közben dühös parancsok pattogtak mikor bokros teendői mellett ráért, pöfögött és sisterget, ahogy jól nevelt gőzgéphez illik. Időnként a hajó is megszólaltatta. Hú, hú, hú. A kikötés sikerült. Horgant vetni, fiúk! Gyerünk, gyerünk, csinglingling! ling Vezényelt. Állj a gépekkel! Harsogott egyre, aztán mindent elnyomott a kiáradó gőz sistergésen. Tom nyugodtan mesél tovább, tudomást sem vett a gőzösről. Ben egy pillanatra csodálkozva nézte, majd megszólalt. Kitoltak veled mi? Semmi válasz. Tom műértő szemmel vizsgálta az utolsó ecsetvonásokat, gyöngét kézzel még egyszer végig rajta a meszelővel, és az eredményt ugyanolyan szakértelemmel vizsgálta. Ben melléje szegődött. Tomnak folyt a nyála az alma láttára, de hősiesen kitartott munkája mellett. – Kaptál jó munkát. Hogy ízlik, mi? – szólt újra Ben. – Te vagy Ben, észre sem vettelek. – Megyek fürdeni, nem jössz? – Persze, majd elfelejtettem, te inkább dolgozol, ugye? Tom egy darabig szótlanul nézte. – Mond, mit értesz tulajdonképpen munka alatt? – kérdezte végre. – Ezt a meszelést például. Tom bemártotta a meszelőt, és közömbösen felelte. Lehet, de az is lehet, hogy a meszelés nem munka. Egy biztos, nekem tetszik. A végén még bebeszélnéd nekem, hogy szívesen dolgozol. Tom csak meszelt szakadatlanul. Mi az, hogy szívesen? Csak azt mondd meg, miért ne csinálnám szívesen? Azt hiszed, minden nap meszelhetek kerítést? Ez persze mindjárt más színben tüntette fel a dolgot. Ben abbahagyta az almarágást. Tom nagy lendülettel húzta végig a mesélőt a kerítésen. Föl, le, föl, le. Hátralépett, hogy lássa az eredményt. Itt-ott kiigazította a munkáját, majd újra megnézte az összhatást. Ben percről percre nagyobb érdeklődést árult el, mind jobban figyelt és egészen belemerült a munka szemlélésébe. Egyszer csak megszólalt. Tom, hadd meséljek egy kicsit! Tom pillanatra habozott, már-már már beleegyezett, de hirtelen megváltoztatta véleményét. Sajnálom, Ben, nem tehetem. Tudod Póli néni szörnyű kényes erre a kerítésre. Hát még itt az utcán. Még ha a kertre nézne, nem szólnék semmit, és neki se lenne kifogása ellene. De igazán nagyon kényes erre a kerítésre, és igen szépen kell kimeszelni. És fogadjunk, hogy ezer meg ezer 2000 fiú közt sincs egyetlen egyse, aki annak rendemúgyja szerint megcsinálná. Nem igaz. Ereszt engem, hadd próbáljam meg. Csak egy kicsit eresz. Én biztos hagynálak meselni. Na, eresz, Tom. Isten bizony szívesen engednélek Ben, de Póli néni nem hagyná. Jimmy is akart meselni, meg Sid is, de Póli néni nem engedte őket sem. Látod Ben, ennyi a felelősség. Képzeld el, ha akármi történne meszelés közben. Marhasság. Úgy fogok vigyázni, mintha te meszelni. De Add már ide ezt, hat próbáljam meg. Ne, itt van a fél almám is. Hát, nesze. De nem, Ben, inkább nem. Félek. Ugyan, itt az egész alma. Tom keserű pofával adta át a meszelőt, de a szíve vidám volt. Mi alatt a kiérdemesült Big Missouri gőzös a forró napon arca verítékével dolgozott, a volt művész a közeli árnyékban egy hordón pihent, lábát a levegőbe lógatta, almáját rágta, és azon tűnődött, hogy keríthetni hálójába a többi ártatlant. Mert áldozatokban nem volt hiány. Egész sereg gyerek jött, hogy Tom munkáján mulasson, és ott maradt. Meszelni. Mikorára Ben megunta volna munkát, Tom már elcserélte a következő részletmeszelést egy tűrhető állapotban lévő papírsárkányért, Ben Fisherrel. Utána Johnny Miller következett, aki a ráeső részt egy döglött patkányért vette meg, amely egy hosszú madzagra volt kötve, hogy körbe lehessen forgatni. Így ment ez órákon át, és mire a délután vége felé járt, Tom, aki még reggel földhöz ragadt szegény fiú volt, valósággal dúskált a kincsekben. Az említett földi javakon kívül a következőket gyűjtötte össze. Tizenkét golyót, egy fél szájharmonikát, egy darab kék üveget, amelyen gyönyörűen át lehetett nézni, egy cérnaorsót, lakatkulcsot lakat nélkül, egy pár ebihalat, tűzköveket, egy félszemű macskakölyköt, egy részkilincset, egy nyakkörvet kutya nélkül, egy bicska nyelet, négy darab narancshéjat és egy öreg ablakráma darabjait. Azon kívül állandó társaságban kellemesen semmit tevésben telt az ideje, a kerítést pedig csak háromszor sikerült végigmeszeltetnie. És ha nem fogy el a mész, Tom a falu összes gyermekeit teljes anyagi romlásba döntötte volna. Ezek után Tom már nem tartotta reménytelennek az életet. Tudtán kívül felfedezte az emberi cselekedetek egyik örök rugóját. Nem kell más tenni, ha kívánatossá akarunk varázsolni valamit, akár felnőttekről, akár kisfiúkról legyen szó, mint nehézségeket gördíteni kívánságok elé. A Tom bölcselkedő kedély lett volna, mint például ennek a könyvnek az írója, hamarosan megérti a munka és a szórakozás közti különbséget. Minden munka, amit meg kell tenni, és minden szórakozás, amit önként vállal az ember. És ez a fogalmazás hozzásegítette volna annak megértéséhez, hogy művidágokat csinálni vagy taposómalomban dolgozni bizony kemény munka, de a kuglizás vagy a Mont Blanc megmászása szórakozás. Vannak Angliában gazdag urak, aki komoly anyagi áldozattal szerzik meg azt a kiváltságot, hogy nyáron naponta 20-30 mérföldnyi utszakaszon ők hajtsák a postakocsit. De ha nekik kínálnának bért a fáradtságért, ketftelésük munkának minősülne, és így már nem vállalnák. Amint Tom befejezte művét, jelentkezett Póli néninél. A néni a hátsó szobában, amely ebédlő, hálós, könyvtár volt egyszerre, a nyitott ablak mellett üldögélt. A balzsamos nyári levegő, a békés pihenés, a virágillat és a méhek egyhangú zömmögése megtette a magájét. A néni kötése fölött szépen elszúnyolkált, nem lévén más társasága, mint a macskája. A cica is aludt a zölében. Póli néni pápa szemét elővigyázatosságból feltolta a homlokára. Meg volt győződve, hogy Tom régen meglógott, és alig tudott hová lenni a csodálkozástól, hogy most ilyen vakmerően kiszolgáltatta magát. – Mehetek most játszani? – kérdezte Tom. – Mi? Már is mennél? Mennyit meszeltél be? – Az egészet. – Tom, ne hazudj! Tudod, hogy… – Nem hazudok, az egészet bemeseltem. Póli néni igencsekély mértékben adott hitelt az e fajta erősködésnek. Saját szemével akart meggyőződni a tényekről. Kiment a kerítéshez, és bizonyára nagyon meg lett volna elégedve, ha Tom állításának egyötöd része igaz. Mikor aztán meglátta a vakító kerítést, amelyen háromszori meszelés ragyogott, sőt, észrevette mellette a földön díszelgő keskeny csíkot is, akkor Póli néni a csodálkozástól egészen elnémult. – Na hát! – mondta végre. – Látod, tudsz te dolgozni, ha akarsz. Az a baj, hogy nagyon ritkán akarsz. – tette hozzá mindjárt leszállítva a dicséretet. – Most mehetsz játszani, de nehogy nekem egy hét múlva gyere haza, mert akkor lesz nem ulasz! Póli itt nagyon meghatott a tom ragyogó teljesítménye. Magával vitte a kamrába, kiválasztott neki egy igen szép almát, amit szép példabeszéd kíséretében nyújtott át. Célzásokat tett, hogy a tisztességes úton büntetlenül szerzett alma mennyivel jobb ízű és értékesebb, mint a tisztességtelenül szerzett gyümölcs. A kis beszédet egy igen ügyesen megválasztott bibliai idézettel fejezte be. Tom ezt az alkalmat használta föl arra, hogy elcsenjen egy süteményt. Mikor kivonult a kamrából, meglátta Szidet, aki éppen az emeletre igyekezett. Egy szempillantás alatt készen néhány agyagránát, és már zúgtak is a levegőbe. A lövedékek úgy hullottak Szid körül, mint a jégeső, és mire a meglepett Póli kábultságából magához térhetett volna, hogy az áldozat segítségére siessen, hat vagy hétteli találat zúdult szít fejére. Tom pedig a kerítésen keresztül már árkombokron túl volt. Volt ugyan kapu is, de Tom körül, mint rendesen, most is szorult a hurok, és így a rövidebb utat választotta. Lelkében megnyugodva, hogy végre leszámolt a sötét, áruló sziddel, vígan tovább ment. Megkerülte a házat, és már az istáló mögött járt, abban a keskeny Sáros utcában, amely a rétre vezetett. Most már biztonságban érezte magát, nem kellett attól tartania, hogy elfogják és megbüntetik. A réten korábbi haditerv szerint két csapatnak kellett megküzdenie. Az egyik sereg fővezérett Tom volt, a másikat kebelbeli barátja, Joe Harper vezette. Persze a két hatalmas tábornok nem vett részt személyesen az áldász küzdelemben, a verekedés csak közönséges bakákhoz illik. Ketten egy magaslatról segédeik útján irányították a hadműveleteket. Tom serege kemény és hosszú viaskodás után döntő győzelmet sikart ki. Erre összeszámlálták a halottakat, kiváltották a foglyokat, megüzenték a legközelebbi háborút, és kitűzték a küzdelem napját. A két hadsereg összeszedelőzködött, fölfejlődtek, sorban álltak és elvonultak. Tom pedig egyedül hazafelé indult. Amikor Jeff Thatcher háza eléért, a kertben egy idegen kislányt látott meg. Egy édes, kékszemű szőke teremtést fehér nyári ruhácskában, két szép, hosszú coffal. A kislány fegyverek nélkül is elejtette a diadalmas hőst. Szívéből nyomtalanul kitörölte egy bizonyos Émi Lorenz képét. Pedig Tom azt hitte, rajongó imádattal, őrjöngő szerelemmel szereti és most íme kiderült, csak szegényes, könnyed, tovatűnő jó indulattal nézte Émit. Hónapokon át küzdött érte, alig egy hete, hogy megvallotta neki érzelmeit. Hat rövid napon át ő volt a világon a legbüszkép, és íme Émi semmi lett, eltávozott szívéből, mint ahogy a hivatlan vendég nyomtalanul otthagyja a házat. Lopfa csodálta ezt a tüneményt. Tudta, hogy a kislány észrevette, de úgy tesz, mintha nem is látná, hogy a kertben van valaki, és módra gyerekes mutatványokkal igyekezett megnyerni szíve hölgyét. Éppen a kezén járt, és a kerítés felé pislogott, amikor észrevette, hogy a kislány befelé indul. Tom a kerítéshez rohant, vágyakozva bámult be, és abban bízott, hogy egy darabig még kint marad. A kislány meg is állt a lépcsőn, de aztán végérvényesen az ajtó felé fordult. Tom mélyen elszomorodva felsóhajtott. A kislány már a ért, de a következő pillanatban, mielőtt belépett volna az ajtón, egy szál árvácskát dobott keresztül a kerítésen, és Tom szívében új lett a remény. Oda rohant, de egy-két lábnyira gyűlen megállt. Majd kezét ellenzőül szeme fölé emelte, és úgy bámult az utca túlsó vége felé, mintha ott valami érdekeset vett volna észre. Hirtelen felkapott egy szalmaszálat. Ezt az orrán próbálta egyensúlyozni, fejét hátrahajtva súnyított az árvácska felé, mint közelebb és közelebb lopódzott hozzá. Végül sikerült két lábújával megkaparintania, és a következő pillanatban, drága kincsével együtt, úgy eltűnt az sarok mögött, mint a kámfor. De csak egy percre rohant el, csak éppen annyi időre, hogy a virágot belül a kabátjára a szíve fölé tűzze. A virág ugyan inkább a gyomra fölé került, de Tom elég járatlan volt a bonztamban, és nem vette szívére az ilyen apróbb tévedéseket. Hamarosan újra megjelent az ablak előtt, és késő estig ott lógott, néhány gyönyörű tornamutatványt hajtott végre, akárcsak az első alkalommal. De a lányka nem mutatkozott többet, és így Tomnak azzal a sovány kellett beérnie, hogy a kislány valamelyik ablakból figyeli működését. Végül is. Kelletlenül hazavonult. Poli néni egész vacsora alatt nem győzte csodálni képességeit és feltűnő jókedvét, és sehogy sem értette, mi bújt ebbe a gyerekbe. A délutáni agyagbomba orftámadásért megkapta ugyan a neki járószidást, de még ez sem tudta kedvét szegni. Jókedvében arra vetemedett, hogy a néni orra előtt akart kockacukrot lopni, kapott is érte a kezére. Tom megszólalt, Szíd sohasem kap verést, ha cukrot lop. – De Szíd nem is kínoz egész nap. – Te állandóan lopnád a cukrot, ha nem lenne nyakadon a zsandár. A néni a konyhába sietett, és Szíd séthetetlenségének tudatában gőgösen nyújt a cukortartóért. Türhetetlen és diadalittas fölénnyel nézett Tomra, de talán ennek köszönhette, hogy a cukortartó kicsúszott a kezéből és ezer darabra tört. Tom nem szólt, még csak meg sem mukkant. Csak megremegett az örömtől. Elhatározta, hogy nem szól egy szót sem, még akkor se, ha Póli néni bejön. Csöndben rendesen ülve marad, és csak akkor fog megszólalni, ha néni megkérdi, ki követte el ezt a bűnt. Magasztos örömmel alig várta, hogy végre szemtanulja lehessen a drága, mint a fiúcska gyalázatának. Annyira tele volt várakozással, hogy amikor Póli néni belépve megállott a néhai cukortartó romjai fölött, és szigorú, villámló szemüvege mögül mereven rájuk nézett, nehezen tudta magát tültőztetni. – Most, most! – Újongottam, de a következő pillanatban a földön fetrengett a váratlan pofontól, amely lezúdult rá. Alig maradt annyi ideje, hogy a második ütés elő felkiácsolt. – Miért engem vesz? Nem is én voltam. Szitt tört el! – Póli néni meghökkenve állott meg, és Tom szemrehányóan résztvevő szavak reményében nézett rá. Mikor azonban Póli néni szóhoz jutott, csak ennyit mondott. Nem olyan nagy szerencsétlenség, ha ártatlanul is kaptál egy pofont? Vedd úgy, mintha valami más komisságért kaptad volna. A néni alapjában véve érzékeny teremtés volt. Úgy találta, hogy mégis kéne neki pár jó szót mondani viszont ez olyan színben tüntette volna fel, mintha nem lett volna igaza, ezt pedig nevelési elvei miatt nem tehette. Így aztán hallgatott, és nyugtalan lélekkel látott dolgához. Tom a sarokban kuporgott, dúzzogott, és hagyta, hogy minél jobban urrá legyen rajta a keserűség. Nagyon is jó tudta, hogy lélekben Póli néni meggyötörten hever lábai előtt, és ez a gondolat Zord elég tétellel töltötte el de kibékülésre semmi hajlandóságot sem mutatott. Jól látta, hogy a néni szerető és aggódó pillantásokat vett feléje, látta azt is, hogy könnyek elfátyolozzák a szemét, de úgy tett, mintha semmiről sem tudna. Elképzelte magát halálos betegen, ha mint a néni ott könyörök ágyánál egyetlen megbocsájtó szócskáért, de ő a fal felé fordítja arcát és meghal anélkül, hogy haldokló ajka azt az egy szót errebegné akkor persze mind mindazt, amit ellenetett. Aztán elképzelte, hogy hozzák haza a vízpartról, göndörhaja csapzottan hull a homlokába, szegény, vékony tagjai merevencsünknek, és szíve megbékélt, örökre megbékélt. Elképzelte, milyen kétségbe esettem borulna rá Pollinéni, hogy hullanának könnyei, hogy könyörögne Istenhez, adja vissza a kisfiacskáját, és hogy fogadkozna, soha, soha nem tesz vele rosszat de ő ott feküdne hidegen és holtan, nem mozdulnának megtagjai. Szegény, szenvedő Tom elnyerte az örök nyugalmat. Teljesen beleérte magát ezekbe a szörnyű látomásokba, még önmaga iránti részvétét is alig bírta elfolytani, szemek könyvbe lábadt és kis patlakocskákba gyűlve lefolyt az orra hegyére. Ez a fájdalmas önkínzás olyan gyönyörűséggel töltött el, hogy nem bírta a külvilág vidámságát vagy ostoba örömeit elviselni. Úgy érezte, hogy fájdalma szent, és éppen ezért, mikor unokatestvére, Méri Dalos jókedvel betáncolt az ajtón, miután egy borzasztó a hosszú, hatnapos vidéki nyaralásból megérkezett, Tom sötéten és komoran elhagyta a szobát. Elkerülte a fiúk szokott játékhelyét és hangulatához illő, magányos egyedül létbe vonult. A folyóparthoz egy tutaj volt kikötve. Tom kiült a szélére, és bánatosan mellett a folyó lomhatükrére. Arra gondolt, bár csak megfulladna, de anélkül, hogy tudna róla, vagy végig kellene szenvednie a meghalással járó kellemetlenségeket. Ekkor hirtelen virágja jutott eszébe. Előhúzta a már egészen elhervadt és összenyomódott tárvácskát. Ez csak növelte lelkének édes búskeserűségét. keserűségét. A kislányra gondolt. Vajon sajnálná-e, ha ismerné szenvedéseit? Vajon sírná-e, azt kívánva, bár csak megölelhetné, megvigasztalhatná? Vagy ő is éppen olyan hidegen elfordulna tőle, mint az egész csúf világ? Ez a kép olyan magasra korbácsolta a szenvedélyes bánatát, hogy újra meg újra elképzelte, újra élte, új meg új változatokban álmodta maga elé. Végre belefáradt, az idő is későre járt, sóhajtva felállott és elindult. Fél tíz, vagy talán már tíz is lehetett, mikor a néptelen utcákon át ismeretlen imádottjának ablakához ért. Várt egy kis ideig, de semmiféle neszt nem észlelt. Csak az emeleten egy lefüggönyzött ablak mögött erengett lámpafény. Vajon ez a megszentelt hely, ahol ő lakozik? Gyorsan átmászott a kerítésen, a fák és bokrok közt a házig lopakodott, és megállt az ablak alatt. Sokáig mély megrendüléssel nézett fel, majd hanyat feküdt, szegény kis hervatvirágját tartva mellén összekulcsolta a kezét. És azt kívánta, bár úgy halhatna meg Isten szabad ege alatt a könyörtelen világ ölén, hontalanul és egyedül, anélkül, hogy kész törölné le szegény homlokáról a halálos verítéket. És résztvevő jó barát hajolna fölébe, hogy a halál küzdelem megkezdődik. És úgy találna rá másnap boldog ébredés után imádottja. Ó, vajon ejtene egyetlen könnyed szegény, élettelen kis testére? Vajon felsóhajtana -e erre a látványra, hogy egy fiatal vidám életet ilyen kegyetlenül és korán leszakította sors? Az ablak ekkor hirtelen kinyílott, és egy cselédlány csúf hangja szentségtelenítette meg a békés csendet, és a kinyújtózott vértanú tetemét valóságos özönvíz borította el. Az ázott hős prüszkölve felugrott, valami süvítve repült a levegőben, egy elfolytott kiáltás, mintha ablaküveg csörömpölt volna, és a sötétségben egy elmosódott kis alak tűnt el a kerítésen át. Nem sokkal később, amikor Tom levetközve már éppen az ágybabújás előtt egy gyertya szerény világánál nedves ruháit vizsgálta, szít felébredt. Eszébe se jutott, hogy a múltér bosszút álljon, ám még ha lett volna is ilyen terve, Tom semmi jót sem jósoló pillantásától megfélemlítve, rögtön jobb időkre halasztotta volna. Tom, anélkül, hogy imádkozott volna ágybabújt, ilyen felesleges kicsiségekkel nem tartotta fel magát. Szid nem feledkezett meg Tomnak erről a bűnéről. Jól emlékezetébe véste. A nap, mint Isten áldása ragyogott levasárnap reggel a békés falucskára és a boldog világra. Reggeli után Póli néni családi ájtatosságot tartott. Imával kezdte, amely a Bibliából vett idézeteken nyugodott, szilárdan és biztosan. Az épületet saját gondolatainak kevéske habarcsa tartotta össze, és büszke csúcsáról, mint a sínai hegyről az úr dörgött le a néni fenyegető beszéde. Erre Tom is felkötötte, hogy úgy mondjuk alsónadrágját, és neki látott, hogy bevágja a vasárnapra feladott bibliai idézeteket. Szit persze már napokkal előbb megtanulta a leckéjét. Tom minden erejét összeszedte, hogy kívülről megtanuljon öt szabadon választott verset, a hegyi beszéd öt mondatát választotta, lévén ezek a legrövidebbek. Végre, fél óra elteltével Tomnak halvány fogalmai voltak a hegyi beszéd lényegéről, a lényegről, mondom, mert ez alatt a fél óra alatt fürge szelleme az emberi gondolatoknak minden területét bekalandozta, és keze is egész idő alatt kellemes, szórakoztató foglalkozást talált magának. Méri elvette tőle a könyvet, hogy kikérdezze, és Tom agyának ködén át nagy nehezen neki kezdett. Boldogok a... boldogok a... lelki? Igen, igen, lelki. Boldogok a lelkiek, a szegények, lelki szegények, szegények. Boldogok a lelki szegények, mert... mert... Mert, mert, boldogok a lelki szegények, mert övék a, mert övék a, me mert, mit tudom én, menjek, igen, menjek, boldogok a lelki szegények, igen, boldogok a szegények, a, a, a lelkiek, mert, mert szegények, boldogok, amelyek a lelkiek. Mondd már meg, Méri, mik a szegények. Ne légy olyan utálatos. Jaj, de buta vagy, Tom. Még a végén azt hiszed, hogy bosszantani akarlak. Arról pedig szó sincs. Fogd meg szépen a könyvet, és tanuld meg újra. Na, egy-kettő, láss neki. Tom, meg fogod szépen tanulni. Légy jó, fiú. És ha megtanulod, kapsz tőlem valami nagyon szépet. Jó, add ide, megtanulom. De mondd meg, mit kapok. Ugye megmondod... – Szó se róla, csak tanulj szépen. Tudod, ha én valamit ígérek, azt meg is szoktam tartani. Valami szépet kapsz. – Hát, jó. Nem bánom, biflázni fogok. Újra nekiállt biflázni, és a kíváncsiság meg a várható ajándék kettős sarkantyúja nyomán fényes sikert ért el. Méri egy vadonatúj kést ajándékozott neki, amilyet 12, és fél centért kapni. A kés láttára Tom valóságos gyönyörgörcsben fetrengett. A kés ugyan nem fogott, de igazi bóvikés volt, és ez nagy szó. Különben is, minden eféle fegyver még a leghítványabb is igazi volt minden vadnyugati fiú szemében. Ehhez a leghalványabb kétség sem férhetett. Érthetetlen, hogy mégis akadtak olyanok, akik hamisítást emlegettek. Tom az új késsel már sikeresen összekaristolta a szekrint, és éppen az íróasztalt akarta munkába venni, amikor hirtelen megzavarták. Öltözködni küldték, mert még lemarad a vasárnapi iskoláról. Méri egy bádog mosdótálba vizet öntött, szappant adott neki. Tom kivette ezeket a szerszámokat, a mosdótálat letette a fatönkre, a szappant megúztatta a vízben, kihalászta, letette a mosdótál mellé, feltülte ingóját és a vizet nagyon óvatosan kiöntötte a földre. Erre aztán visszament a konyhába, az ajtó mögött lógó törülközővel nagyon szorgalmasan elkezdte arcát törölgetni. De Méri elrántotta a törülközőt, és felkiáltott. – Fúj, nem szégyeled magad? Tom, így félni a víztől, nem harap! Tom egy kis sé megzavarodott. A mosdótálat újra megtöltötték, és ekkor egy kis ideig a hideg víztükre fölé hajolva, Tűnődve erőgyűjtött, aztán mély sóhajtással neki kezdett. Mikor újból a konyhába lépett, és csukott szemmel nyúlkált a levegőbe a törölköző után, tekintélyes mennyiségű víz csepegett le az arcáról, mint egy tanúságot téve mellette. De amikor a törölköző mögül kibújt, mégse sikerült osztatlan megelégedést kiváltania. Arcán ugyanis csak az álla és a homloka közötti rész volt tiszta, azon túl sötét vonal égtelenkedett, mint valami állarc. Ezt pedig önzetlen, kiszikkadt szárazföld követte, amely a füle mellett terült el, és a nyak felé folytatódott. Ekkor Méri vette kézbe Tomot. Mikor befejezte rajta a működést, egész emberi külsőt nyert. A színárnyalatok eltűntek arcáról, nedves haja csinosan kifésülve, rövid, rakoncátlan fürtjei szép szabályos rendbe kefélve csillogtak. Tom a maga részéről utálta göndörfürtjeit, semmi munkától és fáradtságtól sem riadt vissza, ha ezt a női es fejdíszt vízzel és zsírral minél szorosabban a fejéhez ragadsza. Méri aztán kihozott ruhatárából egy öltönyt, melyet már két éve minden vasárnap hordott, és amelyet közönségesen, mint másik ruhát emlegettek. Ebből fogalmat alkothatunk magunknak Tom ruhatárának gazdagságáról. Barátunk felöltözött. Méri még elvégezte rajta az utolsó simításokat, begombolta ruháját, megigazította, helyreállította galériát, még egyszer lekefélte, és végül megkoronázta gyönyörű, nagy szalmak alapjával. Tom nagyon tisztességesen nézett ki, de látszott rajta, hogy nagyon rosszul érzi magát ilyen ünnepi öltözetben. Tom ugyanis leküzdhetetlen ellenszembet érzett minden tiszta és szép ruha iránt. Abban bízott már csak, hogy Méri elfelejti a cipőket, de sajnos ez a reménykedés is hiúnak bizonyult. A cipők fagyúval szépen bekenve már oda voltak készítve az ajtó mellé, és Méri is hozta őket. Tom türelmét meg kifakadt, hogy neki mindig csak azt kell csinálnia, amihez nincs kedve. Méri csak ennyit mondott. – Kérlek, így viselkedik egy jó fiú? Erre aztán morogva felhúzta a cipőket. Méri hamarosan elkészült, és a három gyerek elindult a vasárnapi iskolába. Ezt a helyet Tom szíveleg mélyéből gyűlölte, de Sid és Méri szerették. A vasárnapi iskola Isten tisztelet előtt kilenckor kezdődött, és rendszerint fél tizenegyig tartott. Utána a két gyerek mindig önként ott maradt, hogy az Isten tiszteletnél kezdék. Tom mélyebb okból kifolyólag ugyancsak ott maradt. A templom kicsiny volt és dísztelen. Tórnya fából készült, és dobozra hasonlított. Körülbelül háromszázan fértek el az egyszerű fapadokban. A gyerekek ilyenkor mindenhonnan a templom felé igyekeztek, Tom pedig az ajtó mellett helyezkedett el, és sorra szólította őket. – Mond: van egy sárga cédulát, Bill? – Igen. – Mit adjak érte? – Mit adsz? – Egy cukrot, meg egy horgot. Mutasd! Tom kirakodott. A tárgyak kielégítették bill és a tulajdonjog átszállott Tomra. Aztán Tom elcserélt három piros cédulára egy csomó golyót, aztán hasonló értékes tárgyakért szerzett még egy sereg kék cédulát is. Vagy negyed órát töltött még az ajtóban, egy sereg gyerekkel tárgyalva különböző színű cédulákat vásárolt. Végül egy csomó zajongó vasárnapiasan ünnepélyes fiú és lány között bevonult a templomba, helyére ült, Közben természetesen mindjárt összeverekedett a legelső kéznél lévő fiúval. A tanító komoly idősebb úr belépése megzavarta a verekedést. Ám alig fordított a tanító hátat, Tom villángyorsan megrántotta az egyik fiú haját, a következő pillanatban már ájtatosan hajolt imakönyve fölé, miközben az áldozat a tettest keresve forgolódott. Tom közben már egy másik fiút szúrt meg egy gombos tűvel, nyilván azért, hogy hallja, miként visítje el magát. Erre a tanító Tomot büntette meg. A vasárnapi iskola hallgatói ugyanolyanok voltak, mint Tom. Nyugtalan, lármás kölykök, tele komissággal. Ha a lecke elmondására került sor, úgy szólván alig akadt valaki, akint nem kellett elejétől végig végéig kisegíteni, hogy döcögve elmondja a bibliai idézeteket. Mégis, aki csak valamicskét is tudta a verseket, jutalmul egy kék cédulát kapott amelyen a Szentírásból vett idézet állott. Minden két jó felelet egy ilyen kék cédulát eredményezett. Tíz kék cédulát egy pirosra lehetett cserélni, és tíz piros egy sárgát ért. Végre tíz sárga céduláért az igazgató úr egy nem éppen díszesen kötött bibliát ajándékozott a szorgalmas növendéknek. Az ajándék akkor körülbelül negyven centet ért. Vajon olvasóim közül hánynak lenne türelme és szorgalma, hogy megtanuljon, vagy 2000 sort a Bibliából, még ha a legszebb őrkötésű szentírást is kapná jutalmul? És Méri két évi türelem és szorgalom munkája gyümölcseként két ilyen Bibliát szerzett. Egyik fiú pedig, aki német családból származott, négyet vagy talán ötöt is kapott már ugyanilyen módon. Ez a fiú egyszer megállás nélkül háromezer sort mondott el a Bibliából, de ez az erőfeszítés annyira igénybe vette szellemi képességeit, hogy ettől a naptól kezdve valósággal meghűült, ami az iskolára nézve nagyon nagy kár volt, mert ünnepélyes alkalmakkor a tanító úr, mint Tom mondta, mindig ezt a fiút hívta ki szerepelni. Persze csak az idősebb tanulóknak volt elég türelmük és belátásuk ahhoz, hogy megőrizzék ezeket a cédulákat, és lankadatlanul végezzék a lélekülő munkát, míg egy bibliát érő mennyiséget összegyűjtenek. Épp ezért egy-egy ilyen jutalom átnyújtása ritkán és ünnepélyes körülmények közt ment végbe. A kitüntetett növednék dicsősége olyan nagy volt, hogy egy-egy ilyen ünnepi alkalom feltűzelt az összes növendéket, és mindegyik vágyott rá, még hetekkel az ünnepség lezajlása után is elérni ezt a dicsőséget. Lehetséges, hogy Tom sohasem éhezett olyan lelki táplálék után, mint a Biblia, de az ünnepély dicsősége és magasztossága nem egyszer heves vágyakozással töltötte el. Annak rendje és módja szerint az igazgató úr kiállt a szószékeli kezében csukott énekeskönyvet tartott, ennek lapjai között pihentette mutatóujját. Csendre intette a gyereksereget. Úgy látszik, hogy ehhez a szerepléshez az énekeskönyv éppen hozzá hozzátartozott, mint az énekesek énekszámaihoz a kotta. Bár rejtélyes, hogy miért, mert az igazgató sose használta az énekeskönyvet, ahogy az énekesek se néztek soha a kottába. Az igazgatór vékony, 35 éves ember volt. Haját rövidre nyiratta, hegyes szakát és magas kemény gallért viselt, amely majdnem a füléig ért és csúcsai szinte a szája szögletéig emelkedtek. A gallér természetesen merev testtartásra kényszerítette, egész testét el kellett fordítania valahányszor jobbra vagy balra akart nézni. Állalat hatalmas, lepedő nagyságú, rojtos nyakkendődíszelgett. Cipőóra az akkori divat szerint büszkén felkunkorodott, mint a szántalp vége. Ez a divat az akkori fiatal embereknek komoly munkát jelentett, Sokszor órák hosszat türelmesen üldögéltek a fal mellett, és cipőjük orrát keményen a falhoz szorították. Walter igazgató úr nagyon ünnepélyes arcot vágott. Alapjában véve jó szívű és becsületes ember volt. Minden szent dolog iránt mély áhítatot érzett, és annyira elkülönített minden legcsekélyebb mértékben is egyházi ügyet a világi hívságoktól, hogy ilyenkor vasárnap még a hangja is ünnepélyesebbé lett, mint hétköznap. Szokásához híven kezdte meg a beszédét. – Nagy gyerekek, üljetek le szépen, és maradjatok jó gyerekek, legyetek csendben, és egy pár percig figyeljetek én rám. – Így gyerekek, így ülnek a jó fiúk és a jó kislányok, de jaj, ott látok egy kislányt, aki kinézeget az ablakon. Bizony, attól tartok, még azt hiszi, én valahol kint ülök valamelyik fa és egy kis madárkával beszélgetek. Helyes is. Na, most már azt szeretném még mondani, hogy mennyire örülök, amikor ennyi vidám és tiszta arcocskát látok magam előtt, akik mind szorgalmasan eljöttek ide, hogy megtanulják, hogyan kell jó gyereknek lenni. És így folytatta tovább, tovább. Teljesen felesleges a szónoklat folytatását elmondanunk. A megszokott és mindenki által unosuntig ismert minták szerint ment tovább a beszéd. A beszéd utolsó harmadában, mint hullám végig az ártatlan nyájon a verekedőket Lögdösni kezdték egymást. Persze, hogy a rossz fiúk indították el a verekedést, de még olyan sziklaszirált jellemeket is, mint szíd és méri, megindított ez a hullám és abban a pillanatban, amit a beszéd végét sejtetően Hortes tanár úr hangja elhalkult, kis nyája is szelidebb lett, elcsendesedett, az utolsó szavakat pedig hálás némaság fogadta. A suttogás és lögdösődés jó részét minden esetre szokatlan körülménynek kell betudnunk. Látogatók jöttek. Titcher tanár úr, akit egy törékeny öregember, egy finoman öltözött őszes úr és egy előkelő hölgy követett. A hölgy, aki nyilvánvalóan a fiatalabb úrnak volt a felesége, egy kislányt vezetett. Tom már az egész előadás alatt sehogyan sem találta a helyét. Rossz kedvű volt, nyugtalan, lelkiismeret furdalást érzett. Kerülte Amy lawrence szerető gyengét pillantását, képtelen volt elviselni tekintetét. De abban a pillanatban, amikor a kis jövevényt megpillantotta, szíve villámcsapásként forró örömmel telt meg. A következő pillanatban minden rendelkezésére álló eszközzel igyekezett feltűnni, rugott, karmolt, csípett, meghúzta a fiúk haját, egy szóval mindent elkövetett, hogy meghódítsa a kislány szívét. Emelkedett hangulatába csak annak a megaláztatásnak emléke vegyült keserű csepként, amit ennek az angyalnak kertjében kellett elszenvednie, de ez az emlék csak olyan volt, mint a homokba rajzolódott könnyű lábnyom, amit az öröm hullámai azonnal elmostak. A látogatókat természetesen a legelőkelőbb helyre ültették, és amint Walters igazgató befejezte beszédét, azonnal bemutatta őket az iskolának. Hamarosan kiderült, a középkorú úr csodálatosan előkelő személyiség, nem kisebb valaki, mint a kerület legfőbb bírája. Bizonyára a legfelségesebb jelenség, amelyet a gyerekek életükben valaha láttak. Csodálkozva vámulták, nyilván azt nézték rajta, hogy miből van, és egészen biztos, hogy akkor sem lepődtek volna meg, ha ember feletti hangon elbődült volna. Konstantin nepülből származott, a szomszéd alig 15 kilométerre fekvő városkából. Tehát utazott világlátott ember volt, talán már a kerületi törvényszék épületét is látta saját szemével, amelynek tetejéről azt mesélték, hogy csupa bádokból van. A tiszteletteljes meghatottság, amely a gyerekek soraiból a bíró felé sugárzott, minden hangot elnémított a teremben. Ez volt tehát a nagy Tetser, a kerületi bíró úr, saját bírójuk testvérbátyja. Jeff Tetser azonnal felugrott, egyrészt, hogy barátságosan üdvözölje a nagybácsit, másrészt, hogy az osztályban méltó iricséget keltsen. Fülében, mint a mennyei zene hangzott a gyerekek izgatott suttogása. – néz, Jim, néz!" Igazán oda ment, láttad? Kezet is fogott vele? Ez már valami? Isten bizony sokért nem adnám, ha én lehetnék a helyében. Volt igazgató úr, persze azonnal hozzálátott, hogy kellő feltűnést keltsen mindenféle tevéssel-vevéssel. Parancsokat osztogatott, dicsért és szidott, ahogy éppen érte. Valósággal díszelőadást rendezett, de nem volt egyedül. A könyvtáros szintén ünnepi előadást tartott, magasra polcolt, könyvsomókkal jött, ment, hurcolta ide-oda a könyveket, és közben nagy fontoskodva fitogtatta hivatalának tekintélyes voltát. Ugyanígy fontoskodtak a fiatal tanítónők, ők is díszelőadást tartottak, édesen hajoltak kis tanítványaik fölé, akiket éppen néhány pillanattal előbb testi fenyítésekkel sújtottak. Bájos megbocsájtással fenyegették meg felemelt mutatóújjukkal a rossz fiúcskákat, és megmegsimogatták a jó gyerekeket. A fiatal tanító urak szintén felöltötték ünnepi külsejüket, kis szidásokkal és egyéb tekintét fenntartó eszközökkel éltek, és különösképpen a tanítók, férfiak és nők egyaránt hirtelen minden pillanatban találtak valami tennivalót a dobogón körül. Némelyik, látszólag nagy bosszankodással, kétszer-háromszor is odaszaladt. A kislányok is különbözőképpen mutatták be rendkívüli tehetségüket, a fiúk pedig nagy cirkuszt rendeztek. A levegő tele volt papírlövedékekkel, és állandóan hallatszott, hogy püflik egymást a pad alatt. Fönn az emelvényen pedig ott ült a nagy férfiú, kegyesen elnéző mosolygást sugárzott az egész gyülekezetre, Saját napfényének ragyogásában sütkérezett, mert hisz ő is éppen úgy fontoskodott, és adta az előkelőt, akár a többiek. Csupán egyetlen dolog hiányzott, ami Alters igazgató úr boldogságát teljesíthette tehette volna, mégpedig, ha lehetősége nyílt volna rá, ünnepélyesen megjutalmazni valamelyik csoda gyerekét. Körül is járt az osztályban, megkérdezte a stárokat, de sajnos csak néhánynak volt egy pár sárga cédulája. Egyetlen egy sem akadt köztük, aki a jutalomhoz szükséges számot fel tudta volna mutatni. Most sokat áldozott volna érte, ha megnyílik a hülye német fiúcska esze. És ebben a pillanatban, amikor már az utolsó reménysugár is kialudt, Tom Sawyer az emelvényhez lépett. Kilenc sárga, tíz vörös és tíz kék cédulát tartotta kezében, és egy bibliát kért. Ez úgy hatott, mintha derültékből csapott volna le a villám. Walters igazgató úr legalábbis mindenre el volt készülve, csak azt nem hitte volna, hogy belátható időn belül éppen Tom kér bibliát. De nem maradt ideje a tűnődésre. A fiú kezében voltak a hivatalos, hamisíthatatlannak látszó bizonyítékok. Tom tehát a bíró úr és a többi kiváltságos személy közé került a dobogóra, és a nagy újság ünnepélyesen és hivatalosan is tudomására adazott a többieknek. Ez volt az évtized legváratlanabb meglepetése, és olyan megrökönyödést keltett, hogy Tom majdnem olyan csodálatos színben tűnt fel az osztály előtt, mint a híres bíró úr. És a gyerekek egy természeti tünemény helyett kettőt bámulhattak. Osztálytársait persze, különösen a fiúkat, ette a sárga irítség. Azok szenvedtek természetesen, a legjobban, akik elkésve bár belátták, hogy ők maguk juttatták Tomot ehhez a dicsőséghez, amikor ostobán eladták neki cédulájukat, ugyanazokért az értéktárgyakért, amelyekért a meszelés előjogát vásárolták meg. Mindannyian dühösek voltak magukra, mert úgy érezték, galáccsernek lettek áldozatai. A díjat az igazgató úr olyan ünnepélyességgel adta át Tomnak, amilyent a körülmények között egyáltalán ki tudott fejteni. Szegény homályosan sejtette ugyan, hogy valami nincs rendben. Ösztönne megsúgta. Valami szemfényvesztés lappang a háttérben, ami nem tudná a napvilágosságát elviselni. Egyszerűen képtelenség volt, hogy éppen Tom gyűjtött volna össze szellemi kincses kamrájában 2000 sornyi bibliai bölcsességet, mikor rendes körülmények közt kétség kívül már fél tucat is megártott neki. Émi Lorenz büszke volt és boldog. Mindent elkövetett, hogy Tom észrevegye arcán ragyogó büszkeségét, de Tom nem nézett volna rá a világ minden kincséért sem. A kislány csodálkozott, mágszemnyi zavar fogta el, majd a gyanúnak röpke, múlékony árnyéka suhant át a lelkén. Hirtelen tova tűnt, majd újra erőt vet rajta. Körülnézett, egy gyors pillantás világokat döntött meg benne, szíve elfacsarodott. Dühös és féltékeny lett. Könnyei kicsordultak. Gyűlölt mindenkit, de legjobban, mint ő hitte, az áruló Tomot. Tomot bemutatták a bíró úrnak, de a nyelve megbénult, alig tudott szóhoz jutni. Szíve remegett, részben a nagy férfi jelenlététől, részben pedig attól, hogy ez a nagy férfiú az ő apja volt. Ha sötét lett volna, a legszívesebben leborul elébe, hogy imádja. A bíró úr kezét Tom fején nyugtatta, derék fiatal embernek szólította, és megkérdezte, hogy hívják. A fiú dadogott, nagyokat nyelt, végre kinyögte. Tom. Na, állj csak, fiacskám, nem Tom a te becsületes neved. Thomas. Úgy van, helyes. És mondd csak, fiacskám, nincs neked még valami neved? Remélem, hogy van. Mond meg szépen a bíró úrnak a nevedet, Thomas. Bíztotta Walter-szigazgató. Tedd hozzá, bíró úr, ne feledkezzél meg az illemről! Thomas Szójer, bíró úr, jól van, fiacskám, jó gyerek vagy, derék fiú vagy. 2000 sor bizony nagyon sok. Igazán derekas munka volt. De sohasem fogod megbánni, hogy annyit fáradtál a 2000 sor megtanulásával, mert a tudás mindennél többet ér a világot. Ez teszi nagyjá és jóvá az embert, s majd ha te is nagy és jó ember leszel, Thomas, a múltra visszatekintve azt fogod mondani, mindazt a gyerekkori vasárnapi iskola áldásainak köszönhetem, mindezt kedves tanítómnak köszönhetem, aki megtanított tanulni, mindezt a jó igazgató úrnak köszönhetem, aki buzdított, aki vigyázott rá, aki egy gyönyörű, szép, remek bibliát adott nekem örökbe mindezt a jó nevelésnek köszönhetem. És biztos vagyok benne, a világ minden sem adnád oda ezt a kétezer sort, amit megtanultál. De most elmondasz nekünk, nekem és ennek a hölgynek valamit, amit tanultál. Ugye, fiam? Mert mi igazán szeretjük ám a jó is fiúkat. Biztosan tudod a tizenkét apostol nevét, ugye? Mondd meg szépen, hogy hívják az első kettőt? Tom egyik kabátgombját csavargatta szégyelős arccal, aztán elpirult és lehunta a szemét. Hol tesz igazgató úr lelke is elcsüggett? Arra gondolt, teljes képtelenség, hogy Tom akár a legelemibb kérdésre is válaszolni tudjon. Miért is kérdezte hát a bíró úr? Mégis úgy érezte kötelessége bíztatni és megszólalt. Ne félj, Tom! Na, felej a bíró úrnak! Tom csak irult-pirult. – Ugye, nekem megmondod? – kérdezte a hölgy. – Mondd meg szépen, hogy hívják az első apostolokat? – Dávid és Góliát. – Borítsuk a felelet további fejleményeire, a feledés könyörületes fátyolát. Tizenegykor megszólalt a kis templom Reket harangja, és a hívők lassan gyülekeztek a délelőtti Isten tiszteletre. Az iskolás gyerekek szüleikhez húzódtak, és együtt ültek le, hogy felügyeletük alatt maradhassanak. Póli néni is megérkezett. Tom, Sid és Mary egy padba ültek vele. Tom a pad legszélére került, hogy lehetőleg minél messzebb legyen az ablakon át is csábító, hívságos külvilági képektől. A tömeg lassan egészen megtöltötte a templomot. Elülült az öreg postamester, aki valaha jobb napokat is látott. A polgármester úr és felesége, mert annyi más fölösleges dologgal együtt polgármesterük is volt, a békebíró, a szép szőke özvegy Daglasné, egy jó lelkű, bőkezű, még csinos, 40-es hölgy, Övé volt a város egyetlen villája, amely a Cardiff-hegy ormánk büszkélkedett, és amely a szíves és pazar vendéglátás tekintetében a város legelső háza volt, a köztiszteletben álló hajlothátú Ward úr feleségével, egy kisé távolabb, egy új kiválóság, Riverson környékbeli ügyvéd, mögötte a falu szépe, akit egész csapat felcicomázott, felszalagozott fiatal hölgy vet körül, mögöttük a helyiség aranyi fiusága helyezkedett el, akik persze kikenve, kifenve az ajtó előtt várták meg, Míg Bámész sorfaluk között az utolsó lány is bement a templomba, és csak azután vonultak be maguk is utánuk. Utolsónak jött be a mintafiú, Willie Mufferson, aki olyan óvatosan fogta karon anyját, mintha hímes tojás lenne. Mindig ő maga kísérte el édesanyját a templomba, és természetesen minden öregasszony gyönyörködött bennük. A fiúk viszont utálták Willit, mert túlságosan jó gyerek volt, és azon kívül minduntalan követendő példaként állították elébük. Szival zsebéből, de úgy, mintha véletlenül történne, kifitegett a hófehér vasárnapi zsebkendő. Tomnak nem volt zsebkendője, nála egyébként is felvágásnak számított minden ilyesmi. Miután a gyülekezet együtt volt, a harang még egyszer megkondult, hogy a lustákat és késlekedőket utoljára figyelmeztesse a templomra ünnepélyes csendborul, amit csak a karzaton lévők suttogása és kuncogása zavart meg. A karzat különben az egész Isten tisztelet alatt suttogott és kuncogott. Egyszer hallottam, ugyan volt valahol egy templom, ahol a karzaton is csendben maradtak, de bizony már elfelejtettem, hogy hol. Biztosan nagyon régen volt, és így alig emlékszem a részletekre. Talán külföldön történt. A pap kihirdette az eléneklendő Zsoltár számát, majd kellő érzéssel felolvasta a szöveget, a vidékünkön közkedveltségnek örvendő papi stílusban. A hangsornak körülbelül a közepén kezdte, és innen kapaszkodott felfelé, felfelé egy bizonyos pontig, ahol hatalmas súlyjal megnyomta az utolsó szótagot, aztán hangja új bukott le, mint az ugró a trambulinról. – A Sionnak hegyén, úristen, tiéd a dicsére. Kitűnő előadónak tartották, jótékony célű estéken mindig szavalt néhány költeményt, és egy-egy előadott vers után a hölgyek rajongva emelték fel a kezüket, majd elgyengülten hullatták vissza ölükbe, fejüket ide-oda ingatva, szemüket eltakarva, mintha csak azt mondanák, szavakkal nem is lehet kifejezni, milyen szép, nem is való földi halandónak, túlságosan gyönyörű ez. Az ének után Sperkway tiszteletes úr felcsapott hirdetőtáblának és közleményeket olvasott fel, gyűlésekkel, társaságokkal, ügyekkel kapcsolatban, És már-már úgy látszott, hogy listájának csak az ítélet napkor lesz vége. Ez egészen különleges amerikai szokás volt, amely még városokban is, úgy van a mai napig divat, bár a napilapok bőven beszámolnak hasonló eseményekről. Gyakran bizony így van ez, hogy éppen a legkevésbé indokolt szokásoktól és hagyományoktól lehet a legnehezebben megszabadulni. Ezek után a tiszteletes úr imádkozni kezdett. Imája nagyon megfelelő és kitűnő volt, és egészen a részletekbe bocsátkozott. Könyörgött a gyülekezetért, a gyülekezet minden tagjáért, a faluban lévő többi egyházért, magáért a faluért, a kerületért, az államért, az állam az Egyesült Államokért és ennek egyházaiért, az elnökért, a kormány férfiakért, a szegény tengerészekért, akik viharokkal küzdenek, az európai uralkodók és keleti zsarnokok jármában nyögő milliókért, azokért, akik nem látnak és nem hallanak, bár szemük van a látásra és fülük van a hallásra, a szegény hajó akik messze szigeten sanyarognak, és azzal a könyörgéssel fejezte be szavait, hogy hallgassa meg az Úr, és legyenek ezek a szavak, jó vetett magvak, amelyek a jóság bőséges aratását hozzák meg. Ámen. Ruhasú hogás hallatszott, és az álló gyülekezet leült. Az a fiú, akiről ez a könyv mesél, bizony semmi örömét nem lelte az imában, inkább csak tűrte. Türelmetlenül fészkelődött az egész ima alatt, szinte tudtán kívül maradt fejében egy-egy részlet, hiszen oda sem figyelt. De már olyan régen ismerte a tiszteletes úr imáját, hogyha csak egy parányi új részlet került bele, érzékeny füle, sőt egész lénye azonnal felfedezte. A hozzátoldásokról igazán nem volt hízelgő véleménye. Az ima közepe felé az előtte lévő pattámlájára egy légy telepedett le, és ez az állat minden figyelmét lekötötte. A légy fejét tisztogatta nagyszorgalmasan, és olyan erővel, hogy attól lehetett tartani, leszakítja a testéről, ezt szérna vékonyságú nyak kötötte. Első pár lábát összedörzsölgette, hátsó lábával szárnyát simogatta le, szóval zavartalanul végezte a reggeli tisztálkodást. Mindezt azonban olyan szemtelen nyugalommal cselekedte, mintha a legnagyobb biztonságban lett volna. És valóban így is volt. Mert bármennyire is kívánkozott Tom, bár bármennyire szeretett volna utána kapni, mégsem merte megtenni, mert szilárdan hitte, hogy lelke azonnal a pokorra szárna, ha ima alatt követne el ilyen csúvságot. De amikor a tiszteletes úr a zárószavakat mondotta, Tom keze lassan begörbült és előre lopakodott, úgyhogy mire elhangzott az ámen, a légy már hadifogoly volt. Polinéni azonban észrevette Tom haditettét, és a legyet szabadon kellett eresztenie. A tiszteletes úr most elővette a Bibliát, felolvasta a textust, és belekezdett a szentbeszédbe. Kenet teljesen fejtegette az alapigét, de olyan egyhangúan, hogy Tom csak azt figyeltem, hogyan lapoz tovább. Pedig a száraz prédikáció nem egyébről szólt, mint az örök tűzről, a pokol kényköves lángjáról, és az üdvösségre kiszemelt keveseknek olyan kis engedélyezett, hogy szinte kétségessé vált, ezt a néhány embert egyáltalán érdemese megváltani. Az Isten tisztelet végén mindig pontosan tájékozva volt, hány oldalt tett ki a szent beszéd. Igaz, másra aztán legtöbbször nem is emlékezett belőle. Ez alkalommal azonban a tiszteletes úr, ha csak rövid időre is, le tudta kötni csapongó képzeletét, mert hatalmas és mozgalmas képet festett az eljövendő földi paradicsomról, amelyben majd egybegyűlnek a világ seregei, az oroszlán és a bárány békén hever egymás mellett, és egy kisgyermek szavának is engedelmeskednek. A tiszteletes úr által festett kép lendülete, tanulsága és erkölcsi tartalma egyaránt teljességgel hatástalan volt Tomra. Ő csak az az elképzelést lelkesítette, mekkora hatást kellthetne az oroszlánt vezető kisgyerek szerepében, és kipirult arccal vágyakozott erre a dicsőségre. Természetesen csak azzal a feltétellel, ha az oroszlán valóban szelíd lenne. Mikor a tiszteletes úr a további erkölcsi tanulságokra tért át, megint az unalom kezdte gyötörni. Egyszerre csak kincse jutott eszébe, amit elő is vett a zsebéből. Hatalmas szarvas bogár volt ez, egy kis dobozba zárva. A bogár kiszabadulásának első ténykedéseként belecsípett Tom ujjába, amit gyors egymás utánban kettős mozdulat követett. A bogár széles ívben a templom közepére repült, és a hátára esvén fekve maradt. A sebesült újat, a fiú viszont a szájába kapta. A bogár igyekezett talpra állni, de ez sehogy sem sikerült neki. Tom vágyakozva kacsingatott rá, de a bogár a két padsor között biztonságos távolságban volt. Mások, akik hasonló érdektelenséggel ültek a padokban, szintén oda-oda kacsingattak. A bogár szórakoztatta őket. Ebben a pillanatban egy bánatos és nyári melektől elbágyadt pudli érkezett csatangoló útján a padok közé. A fogság és a csend csavargásra késztették, változatosságra vágyott. Észrevette a bogarat, és szomorúan lelógó farka azonnal izgatott legyezésbe kezdett. Rámerett a zsákmányra, körüljárta, Biztos távolságból feléje szaglászott, újra körüljárta, majd vakmerően közelebbről szagolta, száját feltátotta, egyszer kétszer feléje is kapott. Tetszett neki a játék. Aztán lekushatta bogár mellé, első lábai közé fogta, és tovább folytatta a kísérleteit. De lassacskán belefáradt, közönyös lett, és a végén feje szórakozottan lehanyatlott. Lassan, lassan, mind közelebb jutott ellenségéhez, és egyszerre csak a bogár belecsípett az orrába. Éles vakkanás harsant fel, a kutya megrázta a fejét, és a bogár pár lépéssel megint odéblódult. A szomszédos padok nézői csöndes belső örömmel figyelték a történteket. Néhány arc eltűnt a zsebkendők és a legyezők mögött. Tom pedig szíve legmélyéig boldog volt. A kutya bután körülnézett, Nyilván érezte helyzetének ostobaságát, de szívében haraggyult és bosszúra vágyott. Megint a bogárhoz ment, és óvatosan újra támadni kezdte. úrált körülötte, hol innen, hol onnan csapott le rá a lábával, közvetlenül a bogár mellett. A fogával kapkodott feléje, fejét rázogatta, miközben a füle fölaláli begett. De a sikertelenségbe nem sokára újra belefáradt. Megpróbált egy légygel szórakozni, de itt sem talált több örömöt, majd órát egészen a földön tartva egy hangyát vett üldözőbe. Ebbe is hamar beleunt. Ásított egyet, és tökéletesen megfeledkezett a szarvasbogáról. Ráült. Ekkor kétségbe esett vad vonítás harsan fel. A kutya végigrohant a padok között. Az ajtónál megfordult, az oltár felé száguldott, de rémülete minden ugrásnál nőtt tönnőtt. Villám gyorsan vágtatott ide-oda, mint valami gyapjas üstökös. A végén a megvadult állat gazdája ölébe ugrott, ez meg az ablakon keresztül a szabadba továbbította. Boldogtalan vinyogása mind messzebbről hallatszott, és hamarosan elhalt a távolban. Ugyanezen idő alatt az egész templom rákvörös arccal küzdött az elfolytott nevetéssel, a tiszteletes úr beszéde pedig végérvényesen zátonyra futott. Megakadt, és amikor folytatni akarta, csak nagyon nehezen és vontatottan jutott tovább. A gyülekezet figyelme teljesen elfordult tőle, annyira, hogy még a legkomolyabb intelmeket is feltörő, szemtelen vidámság fogadta a fedezéket nyújtó hátsó padok támlái mögül, mintha a pap valami nagyon tréfás dolgot adott volna elő. Az egész gyülekezet valósággal fellélegzett, amikor a beszéd véget ért, és a pap áldást osztott. Tom Sawyer elégedetten ment haza. Arra gondolt, hogy az Isten tisztelet alatt is egészen jó eltelne az idő, ha gondoskodnának egy kis változatosságról. Egyetlen körülményt rosszalt, a bogarat nem a kutyának szánta. Játszani még csak odatta volna neki, de hogy elvitte, ez nem volt szép tőle. Hétfőn reggel Tom nyomorultul érezte magát. Minden hétfő reggel ugyanilyen volt. Megkezdődtek az iskolába járás szenvedései. Ilyenkor gyakran arra gondolt, bár inkább ne is lenne ünnepnap, ami csak nehezebbé és gyűlöletesebbé teszi a fogságba való visszatérést. Az ágyban fekve tűnődött, és ekkor hirtelen eszébe jutott, milyen jó is lenne, ha beteg volna, akkor iskola helyett otthon maradhatna. Ebben a gondolatban sejtett valami halvány lehetőséget. Gondos vizsgálat alá vette egész szervezetét, de sajnos semmiféle rendellenességet nem tapasztalt. A vizsgálatot újból elkezdte, ekkor gyomorgölcs tüneteit félte felfedezni magán, és reménytelen buzgalommal idekezett minél több tünetet előidézni, de a fájdalom mind jobban gyöngült, majd teljesen elmúlott. Tovább folytatta működését, végre sikerült valamit felfedeznie. Egyik felső foga mozgott. Már éppen hangulatkeltő, bevezető nyögésbe akart fogni erre a szerencsés felfedezésre, amikor eszébe jutott, hogy ezzel az érvel nagynénye előtt nem sokra menne. Póli néni kirángatná a meglazult fogat. Ez a műtét fájdalmasnak ígérkezett. Úgy döntött tehát, hogy a fogfájást pillanatnyilag tartalékolja, és továbbkeresett. Fáradozása egy darabig sikertelen volt. Egyszerre eszébe jutott, hogy a doktor említett valami bajt, ami egyik betegét három hétre ágyhoz láncolta, sőt, a beteg még egy ujját is majdnem elveszítette. Erre Tom villámgyorsan előhúzta a takaró alól sebesült lábúját, és hosszasan tanulmányozta. Voltám egy bökkenő, nem volt tisztában a szükséges tünetekkel. Mégis úgy határozott, hogy megkísérli, és nagy buzgalommal nyögni kezdett. Szíd azonban nyugodtan tovább balut. Tom hangosabb nyögéseket hallatott, és szinte maga is úgy érezte, hogy fáj a lába. Cid meg sem mozdult. Tom egészen kimerült kísérleteibe. Kis pihenőt tartott, aztán felfújta magát, és csodálatos nyögés sorozatba kezdett. Cid tovább horkolt. Tom dübegurult. – Cid! Cid! – kiáltotta, és megrázta. Ez végre használt. Tom folytatta nyögését. Szid ásított egyet, kinyújtózott, feltápászkodott félkönyökre, és horkanva még egy utolsót ásított. Tom csendesen jajgatott. Végre megszólalt Szid. Tom! Hey, Tom! Felelet azonban nem hangzott. Te? Tom? Tom, mi bajod? Megrázta, és aggodalmasan nézett az arcába. Tom feljajdult. Ne bánj Szid, ne, ne taszigáj! De mi bajod az Istenért? Tom, én szólok Póli néninek. Ne, ne szólj senkinek, majd csak elmúlik. Talán csak elmúlik. De én megyek és megmondom Póli néninek. Ne jajgas már így, hiszen ez rettenetes. Mikor kezdődött? Jaj, már órákkal ezelőtt. Jaj, ne ráncigáj, Szid, még megölsz. Miért nem keltettél föl már előbb? Kérlek, jaj, ne jajgasd még, a hajam szála is égnek tőle. – De hát mondd, Tom, mi bajod? – Mindent megbocsátok Szíd. – Jajgatás és nyögés. – Mindent, amit valaha ellenem tettél. – Ha meghaltam... – Tom, ugye, ugye nem halsz meg? Ugye nem halsz meg? Ne, ne halj meg, Tom, talán... – Mindenkinek megbocsátok Szíd. – Nyögés. – Mondd meg mindenkinek, Szíd, és vidd el majd az ablakrámát és a félszemű macska annak az új kislánynak, és ugye, megmondod, de Szit ekkora már felrántotta a ruháját, és el is rohant. Tom képzelő ereje olyan kiválóan működött, hogy ebben a pillanatban csak ugyan szenvedett, és jajgatása is egészen hiteles színezetet kapott. Szit repült lefelé a lépcsőn, és kiabált. – Poli néni, dere! gyere, Tom mindjárt meghal! – Meghal? – Igen, mindjárt meghal, Sies, sies! Micsoda butaság ez! Nem is lehet igaz! De Póli néni már is repült felfelé, nyomában szít és méri szágúdott. Póli sápat volt az arca, és reszketett az ajka, és mikor az ágyhoz ért, alig tudta kinyögni. – Tom, Tom, mi bajod, kisfiam? – Jaj, jaj, Póli néni! Mi bajod az Isten szerelmére? Szólj már, mit fáj! – Jaj, a sebes lába! – Üszkösödik! – az idős hölgy erre lerogyott, megkönnyebbülten nevetett, aztán sírt egy sort. A következő pillanatban egyszerre sírt és nevetett. Ez úgy látszik rendbehozta, és megszólalt. – Hogy megijesztettél, te haszontalan kölyök? De most már elég legyen ebből a komédiából? Ki abból az ágyból? A nyögés és jajgatás azonnal megszűnt, és a lábfájás is nyilván elmúlott. Tom nagyon bután érezte magát, és csak sokára szólalt meg. Igazán, Póli néni, annyira fájt, és igazán üzkösnek látszott. Közben egészen elfeledkeztem róla, hogy a fogam is fáj. – A fogad? Mi van a fogaddal? – Egyik mozog, és nagyon fáj. – Jó, jó, csak ne kezd nekem megint jajgatni. Nyisd ki a szádat. – Tényleg mozog az egyik fogam, de ebbe nem hall bele senki. Méri, hozz csak egy kis cérnát, meg egy pár szem parazsat a konyhából. Mindjárt kihúzom én a te fájós fogadat. Tom könyörögni kezdett. Ne, ne, Póli néni, ne húzd ki, már nem is fáj semmim. Így görbüljek meg, ha csak egy cseppet is fáj. Kérlek szépen ne húzd ki, nem is akarok itthon maradni, inkább elmegyek az iskolába. Nem akarsz itthon maradni? Ó. Szóval ez az egész komédia csak arra való volt, hogy itthon maradj, és iskola helyett vagyok halászni. Mi? Tom, igazán mindent megteszel, hogy a sírba vid öreg néni kéret, pedig tudod, mennyire szeretlek. Időközben megérkeztek a foghúzó műszerek is. Az öreg hölgy a cérna segítségével hurkot vetett Tom fogára. A cérna másik végét az ágytámlához kötötte. A csípetővel megragadta a parazat és odadugta a fiú orrához. A következő pillanatban a fog már az ágy végén himbálódzott. De nincsen olyan baj, amiben ne lenne valami öröm. Mikor Tom reggeli után iskolába ment, minden pajtását meghódította egészen újszerű köpés művészetével, amit fog hiasságának köszönhetett. A mutatvány általános csodálatot keltett a köréje együtt kíséretben, és az egyik fiú, aki mindeddig a napig még a tisztelet és bámulat központjában élt, csúnyán elvágott ujjával, ettől a pillanattól kezdve magára maradt. Fájó szívvel és színlet megvetéssel kicsinlette lett Tom Sawyer művészi köpéseit, de egy hang hamar rendreintette. – Sávanyú a szőlő, mi? – A bukott hős szégyenkezve elsombolygott. Közvetlen az iskola előtt Tom, Finnel Finnnel találkozott. Finn a falu ifjú párijája volt, a város részeges csavargójának fia. Természetesen a falu anyái szívből gyűlölték huckleberry és féltek tőle, mert lusta, komisz és nagyon közönséges volt. Kívül minden törvényen, és... Mert minden gyerek csodálta, élvezte tiltott társaságát, és titokban mind azt kívánták bár csak mernének ők is hozzá hasonlók lenni. Tom, mint minden rendes gyerek, mélyen irigyerte Huckleberry-t vidám, társadalmon kívüli helyzetéért, pedig szigorúan el volt tiltva társaságától. Ebből világosan következett, ha csak alkalmat talált rá, mindig vele játszott. Huckleberry állandóan ócska, felnőttektől levetett ruhákban járt. Ezek örökké szakadtak voltak, és a rongyok csak úgy libegtek róluk. Kalapja egy néhai fejfedő rómja volt, Karimájából jókora, félholdalakú darab hiányzott. Kabátja, ha egyáltalán viselt kabátot, a bokáit verdeste, és gombjai valahol a térde körül fityektek. Egy fél nadrágtartó tartotta a nadrágját. A nadrág feneke az ürességtől, kirojtosodott szára a port söpörte, ha csak fel nem gyűrte. Huckleberry szabadon, kényre kedvére csatangolt ide-oda. Szép időben a szabadban aludt, csak ha esett, keresett magának menedéket. Nem kellett sem templomba, sem iskolába járnia, senki emberfia nem parancsolt neki, és nem kellett szót fogadnia senkinek. Akkor és oda ment fürödni vagy halászni, amikor és ahová kedve tartotta, és addig maradt, ameddig éppen jónak látta. Senki sem tiltotta meg neki, hogy verekedjék, este senki sem küldte ágyba. Huckleberry volt az első, aki mezitláb jelent meg tavasszal, és ősszel ő vett fel utolsónak cipőt. Nem kellett se mosdania, se tiszta ruhát vennie, és gyönyörűen tudott káromkodni. Egy szóval ennek a fiúnak minden szabad volt, ami az életet széppé teszi. Így érzett minden agyonnevelt és megrendszabályozott, tisztességes fiú Szentpétersburgban. Tom megszólította a társadalom a regényes kitagadottját, – Szervusz, Huckleberry. – Szervusz. – Na mit szólsz hozzá? – Mihez? – Ez a döglött macskához. – Mutasd közelebbről, Huck. – Tühű, milyen kemény. Hol szerezted? – Vettem egy fiútól. – Mit adtál érte? – Egy kék cédulát és egy disznóhójagot, amit a Mészárosnál találtam. – És hol szerezted a kék cédulát? – Ben Rogers-től vettem két hete egy karikahajtóért. Te mondd, mit csinálsz ezzel a döglött macskával? Mit csinálok? Szemölcsöt lehet írtani vele. Szemölcsöt? Nem igaz. Te, én tudok valami jobbat. Fogadjunk, hogy nem jobb. Na mi az? Békanyál. Békanyál. Ér is az valamit. Próbáltad már? Én nem, de Bob Turner megpróbálta. Ki mondta? Ki mondta? Ő mondta. Jeff teacher -nek. Jeff mondta Johnny Bakernek, Johnny mondta Jim Hollinsnak, Jim mondta Ben Rogersnek. Ben elmesélte egy négernek, és a néger elmondta nekem. Na és? Mint hazudtak. Biztos mint hazudtak. Még a néger is. A négert nem ismerem ugyan, de még sosem láttam olyan négert, aki ne hazudott volna. Te talán láttál? Mi? Mondd, Hawk, Hogy csinálta Bob tenne Hát bedugta a két kezét az fába. – Amelyikben az esővíz békanyálas volt. – Nappal? – Persze, hogy nappal. – Arccal a fának fordulva? – Persze, azt hiszem. – Mondott valamit? – Mit tudom én, mit mondott. – Na ugye, tudtam, ilyen marhaságot, szemölcsöt akar gyógyítani békanyállal. – Persze, hogy úgy nem használ. – Tudod, hogy ezt kell csinálni? Pont évfélkor a legsűrűbb erdőbe keresni kell egy odvas fát, amelyikben békanyálas a víz. Háttal a fatörshöz kell állni, bele kell nyúlni a vízbe, és el kell mondani ezt a mondókát. Árpadara, árpa, árpa kukoricadara, tűnjön el, kezemről, szemölcs, ótvar, ragya. Aztán tizennégy lépést kell tenni előre, becsukott szemmel, aztán háromszor egymás után meg kell fordulni és hazamenni de útközben egy szót sem szabad szólni, mert ha beszélsz valakivel, a varázs nem ér semmit. Lehet, hogy így kell csinálni, de Bob Tanner azért másképp csinálta. Biztos, hogy nem így csinálta. Bobnak van a legtöbb szemölcse az összes fiúk közül, és biztos, hogy egyetlen egy se lenne rajta, ha tudta volna, milyen varázsigét kell mondani a békanyára, hogy hasson. Azt hiszed, egy szemölcsöt szedtem le így a kezemről? Tudod, sokszor játszom békákkal, és sok szemölcsöt kaptam már, de néha a kisebbeket babbal szedem le. Igen, tudom, a bab jó, ezt már én is csináltam. Igazán? Hogy szoktad te csinálni? A babot két felé vágom, a szemölcsöt annyira elvágom, hogy kicsit vérezzen, és a vért az egyik fél babra teszem. Évfélkor, újhold idején a keresztúton lyukat kaparok, és elásom ezt a fél babot a másik felét meg elégete. A véres félbab aztán elkezd nőni, nőni, a másik felével akar találkozni, és segít a vérnek, amelyik magához szívta a szemölcsöt, úgyhogy hamar elpusztul. Ez az! Így kell csinálni! De még sokkal jobb, ha a következő varázsmondást mondja az ember, mikor elássa a babot. Menj, bab! Menj el, bab! Vidd el az én szemölcsömet! Így csinálja Joe Harper is, pedig az már mindenfelé járt, még kungville is volt. De mondd csak, Huck, hogy szeded le őket a döglött macskával? Tudod, az ember fogja a macskát, és évfél felé kimegy a temetőbe, oda, ahol valami gonosz tevőt vagy rossz embert temettek el. Pontban évfélkor aztán jön az ördög, néha kettő vagy három is, de nem látni őket, csak annyit hallani, mintha az szél fújna, esetleg néha hallani, amit beszélnek. Mikor aztán el akarják vinni a gonosz lelket, meg kell fordulni, és az ördögök után kell dobni a döglött macskát. Közben ezt kell mondani. Ördög, menj halott után. Macska, menj ördög után. Szemölcs, menj macska után. Többet ne is lássalak. Ez minden szemölcsöt elpusztít. Jó varázs lehet. Megpróbáltad már, Hack?" Még nem, de né mondta. Akkor biztos jó varázs, azt mondják az öreg Hopkins név boszorkány. Azt mondják. Én tudom, hogy boszorkány. Megbabonázta az én öregemet is. Megverte szemmel. Az öregem maga mondta. Egyszer a faluba jövet Hopkins nével találkozott, s rögtön úgy érezte, hogy rontás van rajta. Az öregem felkapott egy követ, és ha a vénasszony le nem hajol, el is találja. Éjjel aztán le is gurult az öreg arról a salmarakásról, amelyiken részegen aludt, és el is tört a keze. Borzasztó, és hogyan tudta, hogy őt babonázta né? Hát, Istenem, az öregem könnyen meg tudja mondani. Azt mondja, ha nézik az embert, és olyan hegyesen néznek, akkor azok boszorkányok. Pláne, ha morognak is hozzá. Az öregem azt mondja, hogy ilyenkor, mikor morognak, mindig visszafelé mondják a mi atyánkot. És mikor próbálod ki a macskát, hack? Ma éjjel. Azt hiszem, ma éjjel eljönnek az öreg lóképű Williamsonért. De az öreget már szombaton eltemették. Már biztos elvitték a lelkét szombaton éjjel, nem igaz, Hak? Hogy lehet ilyeneket beszélni? Azt hiszed, hogy szombat, éjfélig meg tudták volna csinálni? Akkor már vasárnap van, és tudod, az ördögök nem mernek vasárnap a földre jönni. Ó, persze, sose jutott volna eszembe. Te hát mondd, elviszel magaddal? Elviszlek, de csak ha nem félsz. Félni? Pont én félek. <gül> szóval nyávogsz majd? Igen, és te nyávog visszahajsz. De nehagy soká nyávogni. A múltkor is addig nyávogtam, míg az öreg hájsz kinézett. Hozzám vágott egy pár követ, és elkáromkodta magát. A fene ezt a dögöt! Erre én is behajítottam egy féltéglával az ablakot. De erről hallgass! Persze, hogy hallgatok. Akkor éjjel nem tudtam felelni, mert Poli néni vigyázott rám. De máma nyávogok. Mutass csak, Hakk, mi az? Semmi. Egy bodobács. Hol fogtad? Az erdőben. Mit adjak érte? Mit tudom én? Különben is nem akarom eladni. Elég kicsi? Mindenki mondhatja arra, ami nem az övé. Nekem éppen jó. Én meg vagyok vele elégedve. Te, annyi van, mint a szemét. Ha akarnám, ezzel is lehetne nekem. Hát akkor miért nem akarod? Azért, mert jól tudod, hogy nem igaz. Különben is. Ez egy korai bodobács. Az idén az első, amit láttam. Hack, odaadom érte a fogamat! Mutasd. Tom elővette egy darab papírt és gondosan kicsomagolta a fogát. Hakleberi szakértő szemmel vizsgálta. A kísértés igen nagy volt. Végre megszólalt. Igazi fog ez! Tom felhúzta az ajkát és megmutatta az üres helyet. Akkor jó, mondta Hakleberry. Megveszem. Tom bezárta a bogarat abba a kis dobozba, amelyikben előző nap a templomi bogarat tartotta, és mikor a két fiú elvált, mindketten úgy érezték, hogy gazdagabbak lettek. Mikor Tom a félre magányos iskolát elérte, olyan sietséggel ment be, mintha egész útján nagy igyekezettel jött volna. Kalapját a fogasra akasztotta, és kellő ügybuzgósággal ült a helyére. A tanító, aki az emelvényen trónolt hatalmas karosszékében, épp szunyókált. A tanuló gyerekek egyhangú zümmögése álomba ringatta, de a mozgás felriasztotta. – Tom Sawyer! – Tom tudta, hogy teljes nevének említése nem jelent semmi jót. – Tessék! – Gyere csak ide! Már megint elkéstél, mi? Hol jártál? – Tom már éppen valami alkalmas hazugságon törte a fejét, amikor hirtelen két ragyogó, szőke hajfonatot pillantott meg, amelyek egy háton leomlottak, és a szerelem viharos megérzésével megismerte őket. És éppen emellett a kislány mellett volt az egyetlen üres hely a lányok felén az osztályban. Hirtelen megszólalt. – Huckleberry Finnnel beszélgettem. A tanító egészen elhűlt, csak bámult tanácstalanul. A gyerekek zümmögése megszűnt. Mindenki azt hitte, hogy ez a a gyerek elveszítette az eszét. A tanító újra feltette a kérdést. – Mit? Mit csináltál? – Hakleberi finnel beszélgettem. A szavakat nem lehetett félreérteni. – Thomas Sawyer! Ez a legmegdöbbentőbb vallomás, amit valaha hallottam. Erre a szemtelenségre csak vesző felelhet. Vesd le a kabátodat! A tanító dolgozott, míg csak bele nem fáradt a keze, és pálcakészlete is lényegesen megfogyatkozott. Aztán a következő parancs hangzott fel. Most pedig más a lányokhoz, és legyen neked elég ez a figyelmeztetés. A teremben bújkáló nevetésre a fiú arca Levertnek látszott, pedig valójában tiszteletteljes tartózkodás volt ez, melyet ismeretlen imádottja iránt érzett. Mély rajongás és jó szerencséje fölött érzett végtelen öröm. A pad legszélére ült le, a lányka meg odébbült, a fejét megvetően elfordította. Suttogás, integetés és bámész pillantások röpködtek a teremben, de Tom csendesen ült, kezét az alacsony padra tette, és úgy látszott, hogy könyvébe mélyed. Lassan-lassan elterelődött róla a figyelem, és a nehéz levegőt megint megtöltötte a gyerekek megszokott zümmögő mormulása. Ekkor Tom lopva a kislány felé pislogott. A kislány észrevette, félrehúzta a száját, és egy percig a hátát fordította neki. Mikor óvatosan újra feléje fordult, egy parack volt előtte. Félrelökte a gyümölcsöt, de Tom lassan újra visszatette. Erre újra félrelotta, de mozdulata már nem volt olyan heves. Tom nagy türelemmel még egyszer visszahelyezte a barackot. A kislány erre már ott hagyta. Tom felírta a pala táblájára. Kérlek, ed meg, nekem van még... A kislány egy pillantást vetett az írásra, de nem csinált semmit. Erre Tom elkezdett valamit a táblájára rajzolni, de művét balkézzel eltakarta. A kislány egy darabig állta, nem nézett oda, de az emberi kíváncsiság apró, alig észrevehető jelekben már megmutatkozott rajta. A fiú látszólag tudomást sem vett róla, és tovább dolgozott. A kislány igyekezett kevésbé feltűnő módon megnézni a rajzot, de Tom úgy tett, mintha észre se vette volna. Végre a lányka már nem bírta tovább, és vonakodva suttogott. Mutasd meg! Tom félig felfette egy ház torz rajzát, hegyes tornocskával és egy kéményel, amelyből dugóhúzó módjára kanyargott a füst. A kislány érdeklődése a munka iránt megnövekedett, minden mást elfelejtett. Mikor a rajz készen lett, egy pillanatig figyelmesen szemlélte, aztán odasukta. – Szép ház, csinálj egy embert is! A művész gyorsan az udvarra telepített egy alakot, aki egyetlen lépéssel átléphette volna a házat. De a kislány nem volt túlságosan nagy igényű, megelégedett ezzel a szörnyeteggel és odasukta. – Nagyon szép ember, most engem rajzolj le, amint éppen jövök. Tom egy homokórát rajzolt, rá egy teli holdat, a karok, lábak helyére négy szalmaszállat, és az egyik kéz kimeresztett úja közé egy írdatlan nagy legyezőt sikerített. A kislány essugta. – Ez is szép. Én is szeretek rajzolni. – Nagyon könnyű, Tom. Ha akarod, megtanítalak. – Igazán? Mikor? – Délben. Hazamégy ebédelni. – Ha akarod, itt maradok. Jó, rendben van. Te mi is a neved? Beki te És téged hogy hívnak? Ja, igaz tudom, Tomasz szójer. Így csak akkor szólítanak, ha utána verés következik. Különben csak Tom vagyok. hívte te is Tomnak, jó? Jó. Tom erre újra elővett a tábláját, és írni kezdett. Néhány betűt írt csak le, de kezével megint eltakart az írást. Beki azonban kíváncsi volt, kérni kezdte, mutassa meg. Tom megszólalt, semmi, igazán semmi. De igen. Dehogy, különben is, nem érdekel téged. De igen, igen, kérlek, mutasd meg. El fogod mondani. Nem, nem mondom el, esküszöm, hogy nem mondom el. Senkinek sem? Soha senkinek? Soha életedben? Nem, soha sem mondom el, soha senkinek. – Mutasd meg már! – Meg sem fogod nézni, tudom, hogy nem érdekel. – Ilyen vagy, azért is megnézem. És kezem már Tom kezén volt. Rövid küzdelem kezdődött. Tom úgy tett, mintha komolyan ellenállna, de hagyta, hogy a kislány mind lejjebb húzza a kezét, és a következő szóvát láthatóvá – szeretlek. – Szemtelen! – A kislány Tom kezére ütött, de elpirult, és látszott rajta, hogy tetszik neki a dolog. Ebben a pillanatban Tom érezte, hogy valami végzetes hatalom fülénél fogva megragadja, felemeli, és az osztály derültsége közepette, saját helyére kényszeríti. A tanító még néhány borzalmas, hosszú pillantásig állva maradt mögötte, de végre is szónélkül visszament trónjára. Tom szívében pedig, bár sajgott a füle, vidám dalfagadt. Mikor az osztály lecsillapodott, Tom tisztességgel igyekezett, hogy komolyan dolgozzék, de a belső vihar, amely feltámadt benne, túlságosan nagy volt. Sóra került az olvasásban, szánalmasan dadogott. A földrajzban a tavakat hegyekké, a hegyeket folyókká, a folyókat földrészekké változtatta, és néhány pillanat alatt visszaállította az ős káoszt. Végre aztán a helyes írásban égett le egészen nevetséges könnyű szavakkal, Úgyhogy még a bádok érmet is, melyet büszkén viselt hónapokon keresztül át kellett adnia érdemesebb embernek. Minél inkább igyekezett Tom a könyvre figyelni, gondolatai annál vidámabban csapontak. Végre sóhajjal vegyes ásítás után abba is hagyta kísérleteit. Úgy érezte, hogy a déli szünet ideje már soha se fog elérkezni. A levegő tűrhetetlenül nyomott volt, szellő sem rezdült. A legálmosabb nyári nap volt. A 25 tanuló gyerek egyhangú mormolása éppen úgy elandalította az embert, mint a méheg zümmögése. Messzeként a szikrázó napsütésben üde zöld lombok emelkedtek. Előttük a hőség bíboros fájtla lebegett. Lomhán szárnyartóva egy-egy madár, Semmi más élőlényt nem lehetett látni, csak néhány tehenet, de ezek is aludtak. Tom szíve szabadság után vérzett, vagy legalább arra vágyott, hogy más valamivel üsse agyon az unalmas időt. Keze zsebébe vándorolt, és arcán hálás örömfénye ragyogott fel. Előkerült az a doboz, amelybe a bodobácsot zárta. Tom kiszabadította az állatot, és a padra tette. Talán a bodobács szívében is hálás öröm gyulladt, de öröme minden esetre korai volt. Abban a pillanatban, amikor vidáman útnak erett, Tom egy gombos tűvel megfordította és más irányba hajszolta. A padban Tom mellett ült kebel barátja is, aki éppen úgy szenvedett, mint ő, és ebben a pillanatban mélyen és hálásan merült el az események megfigyelésében. Ez a kebel barát Joe Harper volt, akivel Tom egész héten nagy barátságban volt. Csak vasárnap lettek esküdt ellenségek. Joe is elővett kabátjából egy gombostűt, és segített Tomnak a fogó gyakorlatoztatásában. A játék percről percre érdekesebbé vált, de Tom nagyon hamar kijelentette, hogy csak egymás zavarják, és egyikük sem jut maradéktalan gyönyörűséghez. Erre elővette Joe palatábláját, és egész hosszában két mezőre osztotta. Így, szólalt meg. Amíg a te feleden van, zavarhatod. Én addig nem nyúlok hozzá. De ha elszökik tőled hozzám, neked kell békén hagynod, amíg csak nálam van a bodobács. – Na, gyere, ered már el! A bodobács elszökött Tomtól, és átjutott az egyenlítőn. Joe piszkálta egy ideig, de az állat őt is faképnél hagyta, és visszament Tomhoz. Ez a jelenet többször is megismétlődött. Mialatt az egyik fiú nagy igyekezettel hajszolta a bodobácsot, a másik éppen olyan izgatott figyelemmel várakozott a hadműveletekre. A két fej szorosan egymás mellett hajolt a palatábla fölé, és a két lélek most minden világi esemény iránt közömbössé vált. Végre is a szerencse úgy látszott teljesen Joe mellé szegődött. A bodobács megpróbálta ezt, megpróbálta azt. Már-már olyan izgatott lett, mint a két fiú, de éppen amikor már átsuhant volna a határon, és a győzelem szinte már az ölébe hullott, s hogy úgy mondjuk győztesnek érezhette volna magát, és Tom keze is már megmozdult, hogy a játékot folytassa, Joe gombos tűje merettelébe, elébe, és visszaterelte. Végre Tom elveszítette türelmét. Kinyújtotta a kezét, és gombos tűjével megpiszkálta az állatot. A kísértés túlságosan nagy volt. Joe egy pillanat alatt dőbe gurult. – Hagyod békén! – mondta. Csak egy kicsit segíteni akartam neki. Hogy ne, fiacskám, hagyd csak szépen nyugton! Ne izéj már, hisz alig nyúlok hozzá. Hagyd békén! Nem hagyom. Hagyd már, különben is az én felemen van. Mondjú, ki tulajdonképpen a bodobács? Bánom is én, hogy ki éj. az én felemen van, és nem merj hozzányúlni. Igenis, hozzányúlok. A bodobács az enyém, és azt csinálok vele, amit akarok. Adi ide te! Hatalmas csapás érte Tom hátát, a párja meg jó hátára zuhant. Két percen át szállott a por a két hős kabátjából, és két percen át mulatott rajtuk az osztály. A két fiú a játékban túlságosan elmerülve nem vette észre, hogy az osztály vészjósróan elcsendesedett, és a tanító lábújhegyen feléjük lopakodva megállt mögöttük. A tanító úr maga is végig élvezte a játék jó részét, mielőtt a maga adagjának kiosztására került volna sor. Mikor végre délben vége lett az iskolának, Tom Beki tecserhoz sietett, és a fülébe súgta. Vedd fel a sapkádat, és csinálj úgy, mintha hazamennél, a saroknál hagyd a többieket hazaszaladni, aztán gyere a gyalogúton újra vissza. Én is így csinálok. A gyerekek hazasiettek, egyik ment az egyik csoporttal, a másik a másikkal hátatva két kisbarátunk találkozott a gyalogúton, és mikor az iskolába visszaértek, egészen övék volt az osztály. Erre egymás mellé ültek, palatáblát tettek maguk elé. Tom előszedett egy palaveszőt, és beki vezetve egy újabb megdöbbentő házat alkotott. Mikor a rajzművészet iránti lelkesedés lelohadt, beszélgetni kezdtek, ami boldogsággal töltötte el Tomot. Megkérdezte a kislányt, szeretnél egy patkányt? Új, utálom a patkányokat. Én is utálom a patkányokat, de döglött patkányra gondoltam, amit madzagra kötve a fejed fölött lóbázhatnál. Én mindenféle patkányt utálok. Tudod, mit szeretek? A rágógumit. Azt elhiszem. Jó is az. Igazán? Te is szereted? Én kaptam egy darabot. Nézd, rághatod egy kicsit, de aztán add vissza. Ez kellemes időtöltés volt. Felvártva rágták a gumit, a lábokkal pedig megelégedésük kifejezésképpen a padot rúgdalták. – Voltál már cirkuszban? – kérdezte Tom. Igen, és ha jól leszek, apuka, megint elvisz. – Én már háromszor-négyszer is voltam cirkuszban. A templom sokkal unalmasabb, mint a cirkusz. Ott mindig játszhatsz valamit. Tudod, mi leszek, ha megnövök? – Bohóc. – Igazán? Milyen jó lesz neked? A bohócoknak olyan szép ruhájuk van. Igen, és marék számra kapják a pénzt. Ben Rogers azt mondja, hogy sokszor egy egész dollárt kapnak egy napra. Mondd neki, jártál már valaha jegyben? Mi az? Hát, jegyben jársz, hogy utána férjhez menj. Nem. Szeretnél? Azt hiszem. Nem tudom, hogy kell azt csinálni? Hogyan? Igazán könnyű. Csak azt kell mondani, hogy egy fiúnak, hogy soha-soha, de soha nem akarsz máshoz férhez menni, aztán meg kell csókolnod. Ez az egész. Akárki meg tudja csinálni. Minek kell megcsókolni? Mert, mert tudod, az így van. Mindenki így csinálja. Mindenki? Igen, mindenki, aki szerelmes egymásba. Emlékszel még, mit írtam a táblára? Igen, igen. Na, mondd meg. – Nem mondom. – Mondjam én? – Igen, de ne, nem most, majd egyszer. – De igen, most mondom ki. – Nem, nem, inkább holnap. – Nem, Beki, hadd mondjam most. Csak súvni fogom, egészen a füledbe, jó? Nagyon-nagyon halkan fogom súgni. Beki habozott, és Tom a hallgatást beleegyezésnek vette. Átülelte a nyakát és a fülébe súgta az ősi barátszót. Aztán hozzátette. Most súgd te is. Nekem. Beki egy ideig ellenkezett, majd azt mondta. Fordulj félre, hogy ne láss. Nem szabad elárulnod soha senkinek. Ugye Tom, nem mondod el soha senkinek. Nem, nem, Beki. Súgd már. Fére fordította a fejét. A kislány félénken odahajott hozzá, hogy lehellete megborzolta a haját, és fülébe súgta. sze re Lek! Aztán elugrott és szaladt, szaladt körbe a padok között. Tom utána. A végén egy sarokban talált menedéket, fehér kötényét szígyelősen arca elé tartva, a fal felé fordult. Tom átölelt a nyakát és könyörgött neki. Beki, Beki, hiszen már túl is vagyunk az egészen, csak a csók van még hátra. Ne félj, már csak a csók van hátra. Igazán nem nehéz. Ne félj, Beki. A kötényt húzogatta, és a kislány kezét próbálta lefejteni az arcáról. Lassan-lassan engedett a szorítás, és Beki keze lehullott, izgalomtól kipirult arca előttünk. Tom megcsókolta a piros ajkát, és azt mondta: Most már rendben van minden, most már soha-soha nem szerethetsz más, csak engem Beki. És soha sem mehetsz férjhez máshoz, soha-soha-soha. Ugye nem fogsz máshoz menni feleségül? Nem, Tom, soha. Soha se fogok más szeretni, csak téged, és soha se fogok máshoz férjhez menni, csak hozzád. De ugye te se veszel el mást, csak engem? Hát persze, ez hozzátartozik. És ha iskolából jövünk, vagy ha hazamegyünk, és senki se látja, mindig gyere velem. Játékban is te mindig engem válasz, és én mindig téged foglak választani, mert tudod, így szoktak csinálni, akik jegyben járnak. Milyen gyönyörű! Még soha se hallottam róla. Ugye milyen nagyszerű? Mikor én meg Émi Lorenz? A nagyra nyílt szemekből látta, hogy ostobát mondott és elhallgatott. Ó, Tom, hát nem én vagyok az első, akivel eljegyezted magad? A kislány sírni kezdett. Tom vigasztalta. Ne sírj be ki. Na ne, hiszen már nem szeretem Émit. De igenis szereted. Te tudod a legjobban, hogy szereted. Tom megpróbálta átölelni, de a kislány eltaszította a kezét a fal felé fordult és keservesen sírt. Tom újra kísérletet tett, vigasztalni kezdte, de megint elutasításban részesült. Erre hiúsága felül kerekedett, elment tőle és kilépett az ajtón. Egy darabig nyugtalanul és kedvetlenül kint csavargott, minduntalan ajtót leste abban a reményben, hogy Beki bűnbánóan kijön utána. De semmi se történt. Kezdte magát rosszul érezni, és már-már elismerte, hogy igaztalanul bánt vele. Keményen küzdött az ellen a gondolat ellen, hogy ő tegye meg az első lépést. Végre mégis rászánta magát, és visszament. Veki még mindig ugyanott állott, a sarokban, és a falnak fordulva szipogott. Tom szíve elszorult. Odament, és egy darabig zavartan állott mellette, és nem tudta, hogyan kezdjen mondani valójában. Aztán habozva megszólalt, Beki, én, én csak téged szeretlek. Igazán senki más, se. A kislány nem felelt, csak szipogott. Beki, szólj hát, Beki! A szipogás erősödött. Tom elővette legértékesebb kincsét, egy öreg takarék származó részgombot, és úgy tette elébe, hogy a kislány megláthatta. Beki, mondta. Nézd, neked adom, jó? A kislány kiütötte a gombot Tom kezéből. Tom erre elment. Kiment az iskolából, messzi ki a dombokra, és vissza jött egész délután. Egyszerre csak Beki rosszat sejtett. Az ajtóhoz rohant, de Tom már eltűnt. Kiszaladt az udvarra, a játszótérre. Ott sem volt. Kiabálni kezdett. Tom, gyere vissza, Tom! Éberen figyeld, de felelet nem hallatszott. A magány és a csönd voltak csak társai. Erre megint sírni kezdett, és csak akkor hagyta abba a szipogást, amikor a gyerekek kezdtek iskolába szállingózni és el kellett rejtenie bánatát, el kellett csitítania a megtört szívét, és a fájdalmas sivár délután keresztjét kellett magányos vállára vennie. Csak idegenek voltak körülötte, senki sem akadt, akinek elmondhatta volna keserveit. Tom kanyargós úton ment végig az utcákon, hogy az iskolába visszaigyekvő gyerekek látó távolságán kívül kerüljön, és mihest elhagyta az utolsó házakat, ügetésbe kezdett. Kétszer-háromszor keresztül gázolt egy patakon, mert a babona azt tartotta, hogy ez megnehezíti a nyomkövetést. Fél órával később Douglasné távoli kis villája mellett tűnt fel, és mögötte messze a mélyen fekvő völgyben már alig látszott az iskola épülete. Sűrű erdőbe ért, és uttalan utakon indult az erdő mélye felé. Egy terebélyes tölgy alatt lévő, mohával borított tisztáson leült. Itt még a szellő se járt, a bágya déli meleg még a madárdalt is elnémította. A természetet a csend tartotta fogva, amelyet nem tört meg semmi, csak néha-néha hallatszott messziről egy harkály kopácsolása, ami a csend és a magány érzetét csak fokozta. Tom lelkén Mélabú uralkodott. Érzelmei szerencsés összhangban állottak környezetével. Sokáig tűnődve ült, könyökét térdére támasztotta, állát tenyerén nyugtatta. Úgy érezte, hogy az élet még a legjobb esetben is csak keserűségek és csalódások sorozata, és szinte irítséggel gondol Jimmy Hodgesre, aki a közelmúltban szabadult meg ettől a kintől. Végtelen nyugalmas lehet, gondolta. Ott lent feküdni, és örökkön-örökké pihenni, míg fenn a síron szélsuhog a fák között, megsimogatja a füveket és virágokat, lent pedig soha semmi gond, semmi bánat nem gyötri a pihenőt. Ha legalább a vasárnapi iskolában jó előmenetelt mutatott volna fel, boldogan itt hagyta volna ezt az árnyékvilágot. Aztán itt volt ez a lány is. Mi rosszat tett neki? Semmi. A világon a legjobban akarta, mégis úgy bánt vele, mint egy kutyával, mint egy közönséges kutyával. Egyszer majd még keservesen fog erre visszagondolni, de lehet, hogy akkor már késő lesz. Ha legalább egy kis időre meghalhatna. De a fiatalság rugalmas kedélyét nem lehetett egyetlen tárgyhoz hosszú ideig lekötni. Tom csapungó képzelete is szinte észrevétlenül tért vissza a valóságos életbe. Mi történne vajon, ha hátat fordítana mindennek, és rejtélyesen eltűnne? Mi történne, ha elmenne messzire, túl még a tengeren is, idegen országokba, és soha többé nem jönne vissza? Mit érezne akkor Beki? Megint eszébe jutott terve, hogy bohóc lesz, de ez az ötlet undorral töltötte el, mert a tréfa, a léhaság és a tarka bohóc ruha most sértette nemes, regényességbe bódult lelkét. Nem, katona lesz, és évek múltán dicsőségben tér meg a harcokból. De még jobb lesz, ha csatlakozik az indiánokhoz. Bölényekre fog vadászni, a vadhegyekben. Mindig harcra készen fog csatangolni az orciklák sziklák között, és a vadnyugat uttalan síkságain, és egyszer majd, mint igazi nagy törzsfőnök fog visszatérni, igazi nagy törzsfőnökként félelmetesen kifestve és tollakkal ékesítve, mint az indián harcosok. És egy álmos nyári reggelen vérfagyasztó csatakiáltással tör majd be a vasárnapi iskolába. Hogy fognak majd akkor csodálkozni és irigykedni a barátai? De nem, volt még ennél is magasztosabb elképzelése. Kalóz lesz. Igen, kalóz lesz. Most már világosan látta a jövőjét, amely tündöklő fénynyel ragyogott feléje. Neve félelemmel és rettegéssel fogja eltölteni a világot. Milyen dicsőséggel szelni a hosszú fekete három árbócos viharmadár a hullámokat árbócán baljós lobogójával. És dicsőségének csúcspontján hirtelen megjelenne az öreg faluban, viharverten és barnára cserzetten, fekete zekében és nadrágban, magas szárú csizmában, vörösingben, öve megrakva nehéz pisztolyokkal, oldalán a vérben füldött karddal, Széles kalapján díszes tollakkal, vállán a kibontott fekete halálfejes lobogóval a templom felé ballagna. Milyen mámoros örömmel hallaná az emberek suttogását? Tam Sawyer a kalóz, a spanyol vizek fekete réme. Igen, elhatároztatott. Sorsa meg volt pecsételve. El fog hazúról, és kalóz lesz. Holnap reggel elindul. Éppen ezért fel kell készülnie az útra össze kell gyűjtenie minden vagyonát. A közelben lévő korhat fatönkhöz ment, és bóvikésével egyik végében ásni kezdett. Hamarosan deszkát ért, amely kongó hangot adott. Rátette kezét, és érces hangon mondta a varázsigét. Ami nem volt, állít, ide gyere, ami itt vagy, itt maradj. Aztán elkaparta a földet, és egy fazsindej tűnt elő. Leemelte a zsindejt, amely egy takaros kis kincses kamrát rejtett maga alá. Ennek falait és fenekét szintén fa alkották. Egyetlen golyó volt benne. Tom meglepetése határtalan volt. Meghökkente rázta a fejét és megszólalt. Ez aztán a dísnóság? A golyót megvetéssel elhajította és elgondolkozva megállott. Az igazság az volt, hogy ebben a pillanatban egy hit dőlt meg benne. Egy babona, amelyet ő és barátai is csalhatatlannak tartottak. A babona szerint, ha az ember megfelelő varázsszavak kíséretében elás egy golyót, 14 napig otthadja és azzal a varázsszóval, amelyet Tom is elmondott, kinyitja a rejtek helyet, akkor minden golyót, amelyet valaha is elveszített, ott fog találni, bármilyen messze is járt az A babona ebben a pillanatban minden kétséget kizáróan csődött mondott. Tom hite alapjaiban rendült meg. Eddig csak arról hallott, hogy ez a módszer mindig sikerrel jár, de arról soha, hogy csütörtököt mondott volna. Arról megfeledkezett, hogy nem egyszer megpróbálkozott ezzel a módszerrel, és később soha sem találta meg a rejtek helyet. Néhány percig tűnődött az ügyön, de azután arra a következtetésre jutott, hogy bizonyára valami boszorkány keze van a dologban, és nyilván az törte meg a varázslatot. Úgy érezte, hogy ezen a ponton bizonyosságot kell szereznie, és körülnézett a földön. A közelben talált is egy homogdombocskát, amelynek a közepén tölcsérfolma nyílás volt. Lefeküdt a földre, és a homokdombocska fölé hajolva mondogatni kezdte. – Kicsi bogár, kicsi bogár, mondd meg nekem az igazat! A homok megmozdult, és egy pillanatra egy kis fekete bogár tűnt elő a tölcsér mélyén, aztán rémülten menekült vissza. – Nem meri megmondani? Boszorkány volt, tudtam, hogy boszorkány volt. Nagyon jól tudta, hogy boszorkányokkal szemben kilátástalan ellenállást megkísérelni. Így csüggetlen letett a további kísérletezésről. De eszébe jutott, hogy legalább azt a golyót megszerezhetni, és türelmesen keresni kezdte. Sehogy sem tudta megtalálni. Erre visszament a kincses kamrához, vigyázva úgy állt meg, olyan helyzetet foglalva el, amilyenben a golyó eldobásának pillanatában volt. Zsebéből elővett egy másik golyót, és azt is eldobta, miközben így szólt, Golyócska, golyócska, meg a bátyádat! Figyelte, hogy hol áll meg. Odament és körülnézett. De úgy látszik, a golyó vagy túl közel, vagy túl messze esett. Így kétszer tett próbát. Az utolsó kísérlet végre sikerrel járt. A két golyó alig fél méterre feküdt egymástól. Ebben a pillanatban egy bádok a gyönge hangja hallatszott az erdő mélyéből. Tom ledobta kabátját és nadrágját, nadrágtartóját övvé varázsolta, széthúzigált egy csomó letölt gajat a fatöng mögött, elővett egy kezdetleges íjat, néhány nyilat, egy fakardot és egy bádok trombitát. Felkapta őket, és a következő pillanatban mezítláb, egy szál ingben, árkombokron túl volt már. Egy hatalmas szívfa megállott, válaszul belefújt a trombitába, és lábújhegyen minden lépést gondosan kikémlelve megindult. Halkan odaszólt képzelt seregének, álljatok meg, fiaim, maradjatok elbújva, míg nem fújok jelet. Ekkor megjelent Joe Harper, ugyanilyen szellős öltözetben és hasonló alapossággal felfegyverkezve, mint Tom. Tom felkiáltott, megállj! Ki meri lábát a servúdi erdőbe tenni az én engedélyem nélkül? Guy of Gisborne senkitől se szokott engedélyt kérni. Ki vagy te, hogy, hogy, hogy merészelsz így szólni? Súgta kisegítően, mert könyvből mondták el az egész történetet. Ki vagy te, hogy így merészelsz szólni? Én vagyok, én Robin Hood amin nyomorult tetemed mindjárt érezni is fog. Te lennél hát az a híres zsivány? Örömmel mérem veled összefegyverem egy gyönyörű erdő uralmáért. Gyerünk fel tehát! Kirántották kardjukat. Többi fegyverüket a földre tették, vívóállást vettek fel, és kartávolságból kezdődött a véres harc. A hagyományos szabályok szerint két vágás fölül, kettő alul. Tom egyszer csak felkiáltott. Rajta hát, keményebben. Erre keményebb küzdelembe fogtak, és nagy munkában egészen kiizzadtak és lihegtek. Időnként Tom felordított. Es már el, es már el! Nem esem el, azért se én esem el. Neked kellene meghalnod, te kaptál súlyosabb sebeket. Az nem számít, te már. Én nem eshetem el, így van a könyvben. Azt mondja, egy hatalmas vágással hátulról leterítette a szegény Guy of Gisborne. Fordulj meg, hogy hátulról adhassak egy vágást! A tekintélyek ellen persze mit sem lehetett tenni, így Joe engedelmesen megfordult, megkapta a hatalmas vágást, és elesett. Most, mondta Joe, mikor felkelt, neked kell megölni hagyni magad, ezt így kívánja a becsület. De nincs a könyvben, nem tehetem meg. Ez már aztán disznóság. Nézd, jó, lehetnél egyszer Takbarát, vagy Macs, a Molnár fia, és botta a sántára verhetnél, vagy tudod mit? Most legyél te Robin Hood, én meg a nottingham sheriff leszek, és megölhetsz engem. Ez kielégítő volt. Így aztán ezeket a történeteket játszották el. Aztán újra Tom lett Robin Hood, és Joe az áruló apáca szerepében tétlenül nézte, hogyan lankad a hős ereje, hogyan patakzik el a vére a benem kötözött seben át. Végre Joe, aki most egy egész csapat zsiványt játszott, íját a haldokló, gyenge hős kezébe adta, és Tom így szólt. Ahol ez a nyíl leesik, ott temessétek el szegény Robin Hoodot, a zöld fák alatt. Erre kilőtte a nyilat, visszahanyatlott és meghalt. Azaz jobban mondva meghalt volna, ha véletlenségből nem egy családbokorra esik. Így aztán holtesthez méltatlan fürgeséggel ugrott fel. Mindketten felöltöztek, felszerelésüket eldugták. Hazafelé menet együtt bánkodtak, hogy sajnos nincsenek más zsiványok, és azon tűnődtek, vajon pusztulásukért mit adott kárpótlásul a modern civilizáció abban megegyeztek, hogy inkább lennének egy évre zsiványok a servúdi erdőben, mint örök időkre az Egyesült Államok elnöke. Este Tom és Szíd, mint rendesen, fél tízkor lefeküdt. Elmondták imájukat, és Sid hamar elaludt. Tom ébren feküdt, és nyugtalan türelmetlenséggel vár. Már azt hitte, hogy lassan hajnalodni kezd, amikor az óra tizet ütött. Ez Izgatottságában alig bírt nyugton maradni, de nem mert veckelődni, még mozdulni se nagyon mert, nehogy szidet felébresze. Csöndesen feküdt, és mereven bámult a sötétbe. Minden halálosan néma volt. Időnként a nagy csendben apró zajokat hallott. Az óra ketyegése valósággal lármának hatott. Öreg gerendák recsegtek kísértetíjesen, a lépcsők halkan csikorogtak. Nyilvánvalóan mindenütt szellemek jártak. Bólinéni szobájából már ütemes horkolás hallatszott, és ebben a percben tücsök-ciripelés hangzott fel, amelyről semmiféle emberi tudomány meg nem állapíthatta, honnan jön. A falban meg az ágy fejénél egy halálbogár kezdett kísértetiesen percegni, amitől Tom megborzadt. A bogár azt jelentette, hogy valakinek napjai megvannak számlálva. Messzirül egy kutya vonnyítása hallatszott az éjszakában, amire egészen távolból egy másik vonyítás felelt. Tom rémes gyötrelmeket állott ki, úgy érezte megszűnt az idő, és elkezdődött az örökké valóság. Akarata ellenére elelszúnyókált, az óra tizenegyet ütött, de ebből már semmit sem hallott. És ekkor ezekkel a félig álomhangokkal összekeveredve mélyen bánatos kandúrnyávogás hallatszott fel. A szomszédban kinyílt egy ablak, és ez egészen felébresztette. – Sics, te bestia! – hangzott fel hirtelen, és egy üres üveg hallatszott, amely házuk deszka kerítésén darabokra tört. Egy percre rá már felöltözve bújt ki az ablakon, és négy kézláb mászott végig a melléképület tetején. Mászás közben néhányszor óvatosan nyávogott, majd a fáskamra tetejére, onnan pedig a földre ugrott. Hackleberry Finn döglött macskájával együtt várta. A két fiú megindult, és eltűnt a homályban. Fél órával később már a temető magas fűvében jártak. A temető régi módi nyugati szokás szerint a falutól körülbelül másfél kilométerre feküdt a domboldalban. Kidült-bedült kerítés szegélyezte, amely sehol sem állt egyenesen. Gyom és gaz vert fel mindent, a sírok részt már besüppettek. Egyetlen sírkő sem volt a helyén, Korhat fejfák düledeztek a sírokon támaszt keresve, de sehol se találtak segítséget. Így nyugszik ez és ez, volt valamikor rájuk festve, de a legtöbbjén már olvashatatlan volt az írás. Még világosság mellett se lehetett semmit látni rajtuk. A fák között halk szél sóhajtozott, és Tom ijedezett. Bizonyára a halottak lelkei panaszkodtak, amiért megzavarták nyugalmukat. A két fiú ritkán és akkor is lélegzetét visszafojtva mert csak megszólalni. A magányos hely, a baljós időpont és az uralkodó csend és ünnepélyesség nyomasztóan hatott kedélyükre. Megtalálták a friss sírhalmot, amelyet kerestek, és biztonságba helyezték magukat három hatalmas szilfa alatt, amelyek a sírtól alig néhány lépésre egy csoportban állottak. Úgy tetszett nekik, hogy nagyon hosszú idő múlt el, míg némán vártak. A halotti csende csak a távolból felhangzó bagólyhuhogás zavarta meg. Tomot elfogódottsága végre szólásra kényszerítette. Halkán suttogta. Hák, mit gondolsz? A halottak nem dühösek, amiért itt vagyunk? Ha én azt tudnám, csuda csönd van, mi? Mi az, hogy van? Tekintélye szünnetet tartottak, ez alatt mindketten eleltűnődtek a dolgok. Tom egyszerre megint suttogni kezdett. De hát. – Gondolod, hogy a lóképű Williams hallja, mit beszélünk? – Persze, hogy hallja. A szelleme biztosan hallja. Tom kiszünet után folytatta. – Azt hiszem, jobb lett volna Williams bácsit mondani, de igazán nem akartam semmi rosszat ebben. Mindenki csak lóképűnek hívta. – A ha halottakról itt lent nem lehet. Nagyon kell vigyázni, mit mond az ember Tom. Ez a figyelmeztetés véglegesen megölte a társalgást. Tom hirtelen megragadta pajtását. Psst! Mi az, Tom? Dobogó szívvel bújtak egymáshoz. Psst! Nem hallod? Megint! Én? Ott! Hallgass csak! Istenem, Tom! Jönnek! Biztos, hogy jönnek! Mit csináljunk? Nem tudom. Úgy gondolod, hogy észrevesznek? Úgy látnak a sötétben, mint a macskák. Ó, oh, bárcsak el se jöttem volna. Ne félj, nem is hiszem, hogy minket bántanak. Nem csináltunk semmi rosszat, és ha egészen csöndben maradunk, talán észre sem vesznek. Istenem, megpróbálom, csak, csak úgy vacogok. Tom, halkass! A két fiú egészen összedugta a fejét, és alig mertek lélegzetet venni. Fessziről a temető végéből tompa hangok hallatszottak. – Oda néz!" Tom. Mi lehet ez? – Lidhérc fény! Jaj, de borzasztó! Néhány elmosódott alak közeledett a homályon át, valaki egy régi fajta bádog lámpát lóbázott, amelynek vibráló lángja számtalan apró fényfoltot vetett a földre. Erre Hackleberry megborzadva suttogni kezdett. – Az ördögök! egészen biztos az ördögök, hárman vannak. Istenké, végünk van. Tom, tudsz te imádkozni? Megpróbálom, ne félj, nem, nem fognak minket bántani. Ó, édes Istenem, hálát rebeg a lelkem, hogy egész napon át. Psst! mi az, Haki? Te, ezek emberek, legalábbis az egyik ember, az egyik az öreg muff patter. Megismerem a hangját. Nem igaz. A fogadjunk, hogy az. Te. Meg nem mozdulj. Nem fog észrevenni, hiszen nem is hal jól. Meg bebarugva a, a vérészek disznó megint, mint mindig. Jó, jó, csendben leszek. Most megálltak. Nem, találtak valamit. Most megint jönnek. Tűz. Víz! Olyan, mintha tűzvizet játszanának. Most megint jönnek. Te hák! A másiknak is megismertem a hangját, Indián Joe. Igen, az az átkozott félvér. Majdnem jobb lenne, ha ördögök lennének, de mi a csudát akarnak ezek? A suttogás teljesen elhalt. A három ember a sírhoz ért, és a két fiú rejtek helyétől alig néhány lépésre álltak már. – Itt van! – mondta a harmadik hang tulajdonosa. Magasra emelte a lámpát, és a fény az arcára esett. A fiatal Robinson doktor volt. Muff Potter és Indian Joe egy ócska sarogját cipelt oda, ezen kötél volt, és egy pár ásó. Lerakták rakományukat, és hozzáfogtak a sír megnyitásához. A doktor lámpát a sírfejéhez tette, maga meg az egyik fatövébe leült, hátát a törzsének vetve. Olyan közel volt hozzájuk, hogy talán a kezükkel is elérhették volna. – Siessünk, emberek! – mondta folytott hangon. – A hold minden pillanatban kibújhat. Azok ketten morogtak valamit, és tovább ástak. Egy ideig semmi más se hallatszott, csak az ásók tompa csengése, amint a földet és a kavicsokat kidobták. Nagyon egyhangú volt. Végre az egyik ásó a koporsóhoz ért, és kemény koppanó hangot adott. Néhány percre rá a két ember kiemelte a koporsót a földből. Az ásokkal felfeszítették a koporsó tetejét, a hullát kivették, és durván a földre dobták. A hold előbújt a felhők mögül, és megvilágította a sápat, halott arcot. A sarogját közelebb húzták, rátették a hullát, letakarták, és rákötötték. Potter elővette egy hatalmas kést, levágta a kötél himbálódzó felesleges végét, és megszólalt. – Ne, ez a piszkos munka is megvan, de ide még egy ötösszel sintér, barátom, vagy itt marad ez a… – Ide a pénzzel, fenyegetőzött Indian is. – Mit jelentsen ez emberek? – kérdezte a doktor. – Előre kértétek a béreteket, és én előre ki is fizettem. – Igen, ki fizetted szólt Indián Zsó és a doktor felé közeledett, aki most felállott. Sőt, még többet is tettél. Öt évvel ezelőtt erkelgettél apád udvarából, amikor egy este odajöttem és enni kértem valamit. Még azt is mondtad, hogy semmi jót se lehetett várni tőlem. Ekkor megesküdtem, hogy ezt még megkapott tőlem. Ezért apád, mint valami csavargót, lefogatott. Azt hiszed én elfelejtettem mindezt, Mi? – Azt hiszed, hiába folyik az ereimben indián vér. Most megvagy. A kezem közt vagy, és most leszámolok veled. Fenyegetve emelte öklét a doktor felé, de ez egy hirtelen ütéssel leterítette a fenyegetődző embert. Potter eldobta a kést, és felkiáltott. – Na-na, lassabban hé! – és a következő pillanatban már ő akaszkodott össze a doktorral. Legázolták a füvet, feltépték a földet, és kézzel lábbal küzdöttek. Indián Joe szikrázó szemmel szökött talpra, felkapta Potter kését, és macskamódjára meglapulva a verekedő körülsettenkedett. Leste a jó alkalmat. A doktor hirtelen kiszabadította magát, megragadta Williams nehéz fejfáját, és lesújtott vele Potterre, aki összerogyott. Ebben a pillanatban a félvér is alkalmasnak látta az időt, a doktorhoz ugrott és markolatig döfte a kést a fiatal ember mellébe. A doktor megingott. Vére elöntötte a földön heverő pottert, amint félig rázuhant. Ugyanebben a pillanatban a felhők eltakarták a holdat, és a szörnyű színjátékra sötétség borult. A két megrémült fűjú pedig belerohant a komor éjszakába. Mikor a hold újra kibukkant, Indian Joe a két test mellett állott és nézte őket. A doktor tagolatlanul felfelhőldült, egyszer-kétszer hosszan sóhajtott, aztán csend lett. A félvér megszólalt. Végre leszámoltam veled, te kutya. Kirabolta a holttestet, utána a végzetes kést Potter nyitott jobbjába helyezte, és leült az üres koporsóra. Három, négy, öt perc múlhatott el. Potter megmozdult és felnyögött. Markába szorította a kést, majd felemelte. Rámerett és összerázkodva elejtette. Aztán felült, a holttestet eltolta magától, hosszan bámult rá, majd rémülten körülnézett. Pillantása jóra ra tévedt. Szentséges, uram! Mi történt itt, Joe? kérdezte. Piszkos ügy, felelt Joe anélkül, hogy megmozdult volna. Mi a pokolért szúrtad le? Én? Én nem szúrtam le. Nézd, a tagadás itt nem segít. Potter remegett és hamus szürkévé vált. Pedig azt hittem, hogy már ki józanottam. Bár ne hittem volna semmit az este. Még mindig szédülök. Most sokkal jobban, mint amikor elindultunk. Most itt vagyok a bajban. Nem is emlékezem semmire. Mondd meg, Joe, öreg cimbora. Becsület úristenedre mondd meg. Én tettem? Hidd el, nem akartam. Isten a tanum rá, hogy nem akartam. Mondd el, hogy történt, Joe. Szörnyű, szörnyű. Ilyen fiatal, derék ember! Hát, verekedtetek, és rádvágott ezzel a fejfával. Erre te leestél, mint a medve, aztán feltápászkodtál, támolyogva és szédelegve fölvetted a kést, és abban a percben vágtad bele, mikor egy második hatalmas ütést kaptál. Lezuhantál, és úgy feküdtél itt, mintha agyonütött volna. Istenem, Istenem, nem tudtam, mit csinálok. Itt forduljak fel, ha tudtam. Biztosan a pálinka meg az izgalom dolgozott bennem. Joe, te tudod, hogy soha se késeltem. Verekedtem, de késelni soha. Mindenki tudja, Joe. Ne árulj el. Ugye jó cimbora leszel, és nem árulsz el. Joe, én mindig jó társad voltam. Én mindig segítettem neked. Emlékszel? Ugye nem árulsz el? A nyomorult térdreludjott a hidegvérű gyilkos előtt, és könyörögve összekulcsolta a kezét. Nem, maf, Potter, te mindig hű és igaz barátom voltál, én se akarlak bajba rángatni. Egy tisztességes ember ennél többet nem ígérhet. Joe, angyal vagy, életem utolsó percében is áldani foglak. Potter sírva fakadt. Jó, jó, de ebből elég volt, nincs idős iránkozásra. Menj csak egyenesen ezen a gyalogúton, én majd a másikon megyek haza. Na, gyerünk, siess, és vigyázz, hogy ne maradjanak nyomok! Potter sietős lépésekkel megindult, de hamarosan rohanni kezdett. A félvér utána nézve marogta. Ha csak ugyanolyan kábult az ütéstől, és olyan részek, ami ennek látszik, nem fog eszébe jutni, aki kés még egy jó darabig. Aztán meg később már nem mer visszajönni egyedül a gyávadisznó ilyen helyre. Néhány perccel később a meggyilkolt, a kiásott hulla, az üres koporsó és a nyitott sír felett egyedül a hold őrködött. A csend újra tökéletes lett. A két fiú az ijegységtől nem tudott szóhoz jutni, és így vágtattak a falu felé. Időnként rémülten néztek, nem követie őket valaki. Minden fatörzset, amely hirtelen feltűnt a homályban embernek láttak, és természetesen ellenséget sejtettek benne. Időnként lélegzet visszafolytva megálltak, és amikor a faluhoz közel érve felriasztottak egy kutyát, ugatásától lábuk megint szárnyakat kapott. Bár elérnénk már a régi serfőzdét, mi össze nem esünk, mondta kapkodó lélegzettel Tom. Már nem is bírom soká. Huck LeBerry nem tudott válaszolni, csak nehezen lihegvel élegzett. A két fiú a távoli célra függesztve tekintetét tovább rohant. Lassan-lassan közeledtek feléje, és végre már teljesen kifulladva berohantak az ajtón, és Ben az oltalmazó sötétségben megkönnyebbülten, kimerülten lerogytak. Nagy nehezen kifújták magukat, és ekkor Tom suttogva megszólalt. Te, Hak, mit gondolsz? Mi lesz ebből? Azt hiszem, ha meghal Robinson doktor, akkor akasztás lesz a vége. Igazán? Azt hiszed? Persze, egészen biztos, Tom. Tom gondolkodott egy pillanatig, aztán megkérdezte. Ki fogja megmondani, honnan tudják meg? Tőlünk? Mit mondasz? Megbolondultál? Gondold el, hát ha történik valami, és mégsem akasztják fel Indian Mit gondolsz, mit csinál akkor indián Egészen biztos, hogy bosszút fog állni rajtunk, és megöl minket, mint a kölyök macskát. Én is erre gondoltam az előbb, Hack. Ha lesz valaki, aki megmondja, jól van. Mondja csak meg Maff Potter, ha egészen elment az esze. Legtöbbször úgy is tök részek. Tom semmit sem felelt, némán gondolkodott. Egyszerre csak elkezdett suttogni. Te Hack. Muff Potter nem is tudja, ki ölte meg Robinson doktort. Az öreg Muff Potter eszméletlenül feküdt a földön. Emlékszel rá? Azt hiszed, az öreg látott valamit? Azt hiszed, tudja, ki a gyilkos? Isten bizony igazad van, Tom. És különben az is lehet, hogy amikor a doktort leütötte, talán meg is halt. Nem, azt nem hiszem. Be volt rúgva az öreg, hiszen támolygott. Tudod, te is mindig részeg. Apám is azt mondja, hogy ha részeg, akkor még gerendával sem lehet agyonverni. Nem árt neki semmi. És biztos így is van ez muff terrel is. Lehetséges, ha színióza lett volna, akkor tán ott marad attól az ütéstől. Ki tudja. Némi gondolkodás után megint megszólaltom. Tehát, biztos, hogy nem jár el a szád? Mi az, hogy biztos? Hallgatnunk kell, te is belátod. Ha tényleg nem akasztanák fel azt az elever ördögöt, gondolkodás nélkül a vízbe folyt mindkettőnket, mint a macska ha megmerünk mukkanni. Ide hallgastom. Meg kell fogadnunk, hogy nem fogunk beszélni. Meg kell egymásnak esküdni. Igen, hát ez lesz a legokosabb, amit tehetünk. Add ide a kezet, és esküdjünk meg, hogy nem fogunk... Ezt nem lenne elég most. Kis vacak dolgokra persze elég jó így is, de így egyszerűen csak a lányok szoktak esküdni. Azok meg szamarak, és semmit sem tudnak titokban tartani, mindent kibeszélnek, ha bajba jutnak. De nekünk írásban kell esküdni, és vérrel. Tom egész lénye tűzben ettől az ötlettől. Sötét volt az eszme, komor és borzalmas és a körülmények a környezet is összhangban álltak vele. Felvett egy fehér villogó fenyőfazsindejt, amely egy holdfényes helyen feküdt. Zsebéből előkaparászott egy darab piros szeruzát, és a holdvilág mellett nehézkesen és komolyan belekezdett munkájába. Valahányszor fölfelé menő hajszálvonalat írt, nyelvét kidukta fogak között, amikor lefelé haladt, újra visszahúzta. Huck Finn és Tom Sawyer, Isten bizony nem mondanak soha senkinek semmit erről, és legyenek átkozottak, és sügyedjenek el halva, ha mégis beszélnek. Hakleberry csodálkozva figyelte Tom készségét, és elámult Tom emelkedett stílusán. Mindjárt elő is vett egy gombostűt, és fel akarta vele hasítani a húst a kezén, de Tom megszólalt. Ne gombostűvel, az részből van, és lehet, hogy grünspanos. Mi az a grünspan? – Méreg! Csak nyerd le, majd meglátod! Erre Tom készletéből varró tűtvett elő, és a két gyerek beleszúrt hüvelykújja végébe, és kinyomorított onnan egy cseppecske vért. Tom újjából csak többszöri nyomkodása serkent ki annyi vér, amennyivel odapingálhatta neve kezdővetűit a szerződésre, mely művelethez a kisújja hegyét használta tolnak. Aztán megmutatta huckleberry hogyan kell írni egy h és egy F-betűt, és ezzel be is fejezték a nagy műveletet. Erre, homályos szertartások és átkok közepette, a fal mellett elásták a zsindejt, és úgy tekintették, hogy a nyelvüket lekötve tartó lakatot bezárták. Ebből mindketten elcsukták lelkükben a titkot, méghozzá olyan lakattal, amelynek a kulcsát elhajították, hogy soha se lehessen kinyitni. Ebben a pillanatban a romban álló épület másik végénél egy alak mászott be a repedésen keresztül. A fiúk nem vették észre a jövevényt. – Tom? – kérdezte Hakleberi. Ugye most soha senkinek sem mondhatjuk el? – Persze, hogy nem. Akármi legyen is, soha senkinek nem mondhatunk el semmit. Különben is azonnal meghalnánk. – Tudod, hogy ez is benne van az esküve? – Persze. Ezt el is felejtettem. Még egy darabig suttogtak így, mikor hirtelen kint alig tíz méterre tőlük egy kutya gyászosan felvonyított. A két fiú halálos félelemmel kapaszkodott egymásba. Melyikünkre ugat ez a kutya? Sóhajtott hakleberi. Nem tudom. Menj és nézd meg, ott a repedésen keresztül. Nem, Tom, nem megyek. Nézd meg te. Én nem, én nem mehetek. Na, menj, nézd meg, Tom! Megint tugat, hallod? Hála Isten! Suttogta Megismerem a hangját. Harbizon boldogja. Júj, de jó! Már azt hittem valami idegen kutya. Úgy féltem, majdnem meghaltam ilyettemben. A kutya megint elkezdett vonítani. A két fiú szívéből minden reménytóvat ünt. Istenem, nem is a Harbizonék kutyája? Sóhajtott fel Menj! Nézd meg, Tom! Tom bár egész valója reszketett, odament a falhoz, és óvatosan kémlelt. Idegen kutya! Gyere ide gyorsan, Tom! Kitugat? Nem láttad? Azt hiszem mindkettőnket, hiszen együtt vagyunk. Jaj, Tom! Végünk van, végünk van! Én tudom is, hogy hová fogunk kerülni. Ó, te! Én olyan gonosz voltam mindig, nem is kerülhetek máshová csak a pokolba. Hát még én. Én mindig csak iskolát kerültem és csavarogtam, és mindig azt csináltam, amit nem kellett volna, meg amit nem volt szabad. Miért is nem vagyok olyan jó, mint Szit? Hiszen csak meg kellett volna próbálnom. De nem is próbáltam soha. Ó, hát, csak most az egyszer kerüljek ki innét. Isten bizony mindig el fogok menni a vasárnapi iskolába, és mindig jó leszek. Tom elkezdett szipogni. Te rossz vagy, Tom? kérdezte sírva fakadva Hakleberri. Hozzám képest te színarany vagy, Istenem, Istenem, bár csak fele annyira lennék olyan jó, mint te, Tom. Tom hirtelen felcsuklott és odasúgta Haknak: Te nézd csak! Ez a kutya háttalál nekünk. Hakleberi szívében újra éledő kinézett. Na, persze, hogy hát a fene egye meg. Előbb is így volt. Így hát! De én is olyan buta vagyok, nem is néztem meg jobban. Egy buldog, látod? De ki ha nem minket? A vonítás hirtelen megszűnt. Tom a fülét hegyezte. Psst, hallgass csak, mi az? Olyan, mintha disznók röfögnének. Te, Tom, tudod mi ez? Valaki hortyog. Tényleg? Gondolod, valaki van itt? Azt hiszem ott az épület másik felében. Valahogy úgy hallatszik, néha apám is szokott itt aludni, a disztok szomszédságában. De ha ő hortyogna, akkor itt már minden összedült volna. Különben is azt mondta, hogy soha többé nem jön vissza a faluba. A fiúk lelkében még egyszer fellángoltak a landvagy. Hak, oda mernél jönni, ha én megyek elsőnek? Nem, nagyon. Képzelt, hát ha indián van ott. Tom meghükkent, de aztán a kísértés megint teljes erővel hatott rá, és megegyeztek, hogy megkísérlik. De a hortyogás megszűnik, abban a pillanatban elinalnak. Így aztán megindultak egymás mögött, és lábújhegyen lopakodtak a ház másik vége felé. Mikor körülbelül öt lépésre lehettek a hortyogó alaktól, Tom rálépett egy ágacskára, amely éles roppanással eltört. Az alvó felnyögött egy pillanatra. Nyugtalanul megmozdult, és a holdfényben megismerték. Máf Potter volt. A két fiú lélegzett visszafolytva állott meg, mikor az ember megmozdult, de most, hogy megismerték, félelmük szállott. Lábújhegyen kimentek az épületből, a félig leomlott faltól egy pár lépésre. Aztán megálltak, hogy még néhány szót váltsanak. A hosszú, gyászos üvöltés megint felhangzott. Megfordultak és pár lépésnyire Muff Potter fekhelyétől meglátták az idegen kutyát. Fejével Potter felé fordulva és hosszan vonyítva. – Istenem, őt ugatja! – kiáltott fel egyszerre a két fiú. – Te, Tom, azt beszélték, hogy Johnny Miller háza körül is ugatott pont éfélkor egy idegen kutya, és aztán méghozzá a halálmadár is rászállott a kéményre, ott huhogott, és mégse halt meg senki. Tudom, tényleg nem is halt meg senki. De emlékszel, hogy mindjárt másnap Grace Miller ráesett a tűzhelyre, és szörnyen megégette magát? Igen, de nem halt meg. És különben is. Azóta már sokkal jobban van. Igaz, de ki kell várni. Majd meglátjuk. Biztos, hogy meg fog halni. Éppen olyan biztos, mint ahogy biztos az is, hogy Maf Patter is meg fog halni. Ezt mondják a négerek is. És tudod, a négerek minden ilyen dolgot ismernek. Még gondolatokba merülve váltak el. Miközben Tom bemászott a hálószoba ablakán, az éjszaka már majdnem elmúlott. Óvatosan levetkőzött, és büszke volt önmagára. Olyan ügyesen szökött meg, hogy senki sem vette észre. Persze arról mit sem sejtett, hogy az enyhén horkoló szíd már vagy egy órája fent volt. Mikorára Tom felébredt, szíd már felkelt, felöltözött, és eltűnt. A világosságon és általában az egész hangulaton Tom érezte, hogy már késő lehet. Megdöbbent. Vajon miért nem keltették? Miért nem rázták fel, ahogy szokták? Ez a gondolat bal sejtelemmel töltötte el. Öt percet ellent bele, és felöltözve rohant lefelé. Álmos volt és rosszkedvű. A család még az asztalnál ült, de már mindenki megreggelizett. Semmiféle szemrehányás sem fogadta de mindenki elfordította tőle a tekintetét. Csend volt és ünnepélyes hangulat, ami szívét jeges félelemmel töltötte el. Leült és igyekezett vidámnak látszani, de ez felesleges erőpocsékolás volt, senki sem felelt neki, senki sem mosolygott rá, és szíve a legfeneketlenebb mélységbe süllyedt. Reggeli után Póli néni félrevonta, és Tom már egészen felvidult abban a hitben, hogy végre tisztességesen elverik, de nem így történt. Pollini néni sírva megülelte, és megkérdezte, hogy szökhetett ki, és miért törte össze öreg szívét. Végül még azt is mondta, hogy csak folytassa nyugodtan, ahogy megkezdte. Tegye csak tönkre magát, ő már az se bánja, ha ősz fejét a sírba viszi, mert tudja jól minden igyekezete hasztala. Tom sírni kezdett, megbocsátásért esedezett, újra meg újra megfogadta, hogy most már megjavul. Végre a néni elbocsátotta, de Tom érezte, hogy a bűnbocsánat nem teljes, a fogadkozásai sem találtak hitelre. Ez az egész beszéd sokkal rosszabb volt, mintha százszor megverték volna, és Tom szíve sokkal jobban szenvedett, mintha testi kínokat érezne. Még arra sem volt kedve, hogy szíden árulásért bosszút álljon, és így teljesen felesleges volt szíd igyekezete, amiért elhamarkodva a kerítésen keresztül távozott. Borúsan és komoran ment az iskolába, és Joe harper együtt olyan embermódjára viselte el büntetését, amiért az előző napon elcsavarogtak, mint aki ilyen apróságoknak, mint a verés, sokkal nagyobb szenvedéseket ismer, és halálosan érzéketlenek irántuk. A büntetés után visszament a helyére, leült a padba, s állát tenyerébe támasztva a falra merett. Arcára annak a végtelen fájdalomnak kifejezése ült ki, amelyet már semmi meg nem haladhat. Könyöke alatt valami kemény tárgyat érzett. Hosszú és keserű habozás után végre megváltoztatta a helyzetét, és felemelte a tárgyat, amely nyomta. Egy papír csomag volt. Kibontotta. Hosszú, bánatos sóhaj követte tettét. Szíve megtört. A részgomb volt. Ez az utolsó csapás porigalázta. Betelt a keserű pohár. Alig múlott el dél. Az egész falun, mint villamos áram futott végig a kísérteties esemény híre. Az újság alig valamivel terjed gyorsabban, mintha már meg lett volna a távíró. Embertől emberig, csoporttól csoportig, háztól házig szálltak a hírek. A tanító egészen természetesen szünetet adott délutánra, ellenkező esetben a városkában nagyon rossz szemmel néztek volna rá. Azt beszélték, hogy a holttestől nem messze találtak egy véres kést, sőt, valaki fel is ismerte, hogy a kés Muff Potterjé volt. Azon kívül arról is meséltek, hogy valaki korán hajnalban két óra körül látta Muff Pottert, amint a patakban mozdott. Csupa gyanús körülmény, különösen a mozdás, ami egyáltalán nem volt Potter szokása. Azt is rebesgették, hogy az egész városban keresték már a gyilkost, a közönség nagyon is hamar készpénznek vesz minden látszatot és keményen ítélkezik, de sehogyan sem tudták megtalálni. Mindenfelé lovasokat küldtek, és a serif azon a véleményen volt, hogy még az est leszállta előtt kézre kerítik a gonosz tevőt. Az egész város a temetőbe igyekezett. Tom nyomott hangulata elmúlott, és maga is csatlakozott a kivonuláshoz, nem mintha nem tudott volna ezer helyet is, ahová szíbesebben ment volna, de valami borzasztó, kényszerítő erő ragadta magával. Amikor a szörnyű helyre érkeztek, befúrta magát a tömegbe, és hamar az első sorba tolakodott. A borzalmas látványra úgy érezte, mintha itt léte óta egy örökké valóság telt volna már el. Valaki megszorította karját. Oda nézett és tekintette Hackleberű fint tekintetével találkozott. Erre hirtelen mindketten zavartan máshová néztek, és azon töprengtek, nem vette észre valaki valami gyanúsat a pillantásukból. De mindenki fecsegett, és szemmel láthatólag mindenki a szörnyű látvánnyal volt elfoglalva. Szegény ember, szegény fiatal ember, ez igazán lecke lehetne minden sírrablónak. Muff tett! ugyan egészen biztosan felakasztják, ha megfogják. Ilyenek hangzottak mindenfelől, és a tiszteletes úr megszólalt. Ez Isten igazságos keze. Az úr ítélt. Ebben a pillanatban Tom tetőtől talpig megremegett. Tekintete Indian Joe kegyetlen arcára vetődött. A tömeg meg izgatottan kezdett hullámzani, hangok, kiáltások hallatszottak. Nézzétek, ő az! Ide jött! Magától ide mert jönni! Ki? Ki az? kérdezte egyszerre húsz hang is. Muff Potter! Megállott. Hé, hey, emberek megmozdult! Vigyázzatok! Ne engedjétek megszökni! Túlfeje fölött a fákon is ültek egy páran. Ezek azt állították, hogy Muff Potter egyáltalán nem akart elmenekülni, csak zavartan és megdöbbenten megállott. Pakali szentelenség! szólalt egy a körülállók közül. Ide akart jönni, megnézni munkájának eredményét, és biztos nem számított rá, hogy társaságot talál itt. A tömeg most helyet adott, és a serif nagyon fontosan a kör közepére jött. Potter kézen kézenfogva vezette. A szerencsétlen arca hamusz volt, és szemében leírhatatlan félelem lobogott. Mikor a meggyilkolt előtt megállt, görcsösen összerándult, és arcát tenyerébe temetve zokogni kezdett. Nem, nem én voltam, zokogta. Nem én voltam, emberek! Becsületemre mondom, nem én öltem meg. Kivádolt téged? Harsant fel egy hang. Ezt teli találat volt. Potter felemelte fejét, és reménytelen pillantással körülnézett. Meglátta Indian John, és fölkiáltott. Ó, oh, Indian Joe, megígérted? A te késed ez? kérdezte a serif, és elébe dobta a kést. Potter elesett volna, ha fel nem fogják, és nem segítik leülni a földre. Aztán megszólalt. Valami gondoltam, hogyha nem jövök vissza a, a késért. összerázkodott, erőtlen kezével lemondóan legyintett. Mondd el, Joe, mondd el nekik, Joe, most már úgy is mindegy. Huckleberry Finn és Tom némán bámulva hallgatta a kőszívű gyilkos, hogyan mondja el hidegvérrel vallomását. Arra vártak, hogy a derűségből fognak rá lesújtani az igazságos Isten villámai, és csak azon csodálkoztak, hogy a büntetés késik. Mikor aztán befejezte vallomását, és még mindig egészben volt és sértetlen maradt, ingadozó szándékuk, hogy esküjüket megmentsék a szerencsétlen fogó életét, tovább tűnt és elpárolgott. Nyilvánvaló volt, hogy a félvér gazember eladta lelkét a sátánnak, és ilyen alvilági hatalommal újat húzni bajos dolog lett volna. Miért jöttél ide? Miért jöttél vissza? Miért nem menekültél el? kérdezte egy hang. Nem tehetek róla, nem, nem tehetek róla, sohajtozott Potter. El akartam szaladni, de nem tudtam sehova sem menni, csak ide jöttem. És megint zokogni kezdett. Indián Joe ekkor eskü alatt is hidegvérrel megismételte előbb elhangzott vallomását, és a két fiú, látva, hogy a villámok még mindig nem sújtanak le, végképp meggyőződött róla, hogy Joe eladta lelkét a sátánnak. Ebben a pillanatban Joe személye rejtélyesen és végzetesen érdekessé vált, és nem tudták levenni róla izgatott tekintetüket. El is határozták magukban, hogy adandó alkalommal éjjelente meg fogják figyelni, Hát, ha megláthatják egyszer alvilágurát is. Indián ezután a holtest felemelésénél segítkezett, amit egy kocsira tettek fel. Közben a tömegben azt beszélték, hogy a sebből vér vérszivárgott. A főjük azt gondolták, hogy ez a szerencsétlen körülmény talán megfordítja a gyanút, és helyes irányba tereli, de csalódásuk annál nagyobb volt, mikor az egyik faluveli megjegyezte. Persze, hogy megindult, mikor Muff Potter alig pár lépésre állt tőle, Szörnyi titka és nyugtalan lelki ismerete ezek után, az események után majdnem egy álló hétig nem hagyta aludni Tomot. Egy reggel szíd a reggelinél megkérdezte. Tom, te éjjel annyit beszélsz és annyit forgolódsz, hogy fél éjjel nem tudok aludni tőled. Tom elsápadt és lesütötte a szemét. – Rossz jel, mondta Póli néni. – Mondd meg, mi nyomja a lelkedet? Hm, – Semmi, igazán nem tudok semmiről. De a fiúnak remegett a keze, és kilöttyentette a kávét. – És olyan marhaságokat beszélsz – folytatta szit. Múlt éjjel is azt mondtad – igen, ez vér, vér. Ezt egymás után sokszor mételted, Aztán azt mondtad – jaj, ne, ne kínozzatok, mindent megmondok. – Mit akarsz ezzel mondani, mi? Tom előtt elfeketedett a világ. Nem is lehet megmondani, mi történhetett volna, de a figyelem és aggódás egyszerre eltűnt Póli néni arcáról, és tudtán kívül Tom segítségére sietett. – Szegénykém, az a szörnyű gyilkosság kínos. Én is arról álmodom már napok óta. Egy párszor már én is azt álmodtam, hogy én magam voltam a gyilkos. Méri is bizonyította, ő szintén így van vele. Szidet úgy látszik a magyarázat egyelőre kielégítette. Tom olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudott, eltűnt a láthatárról. Ezek után az események után, vagy egy hétig a fogát fájlalta, és felkötötte az állát. Azt persze nem tudta, hogy Sid megfigyelte. Tom nem egyszer meglazította, sőt le is vette a kötést. Felkönyökölt, és sokszor jó sokáig hallgatódzott, aztán megint óvatosan visszatette fejére a kötést. Zavarodottsága is mind jobban elmúlott. A fogfájás is kellemetlenni és feleslegessé vált, úgyhogy le is tett róla. Ha Szíd meg is tudott valamit Tom összefüggéstelen éjjeli motyogásából, hallgatott róla. Tom azonban úgy találta, hogy iskolatársai már sohasem akarják abba hagyni azt az ostoba játékot, amelyet kitaláltak, hogy halott kémlelést tartsanak döglött macskák felett. Ezek a szemlék felkavarták Tom nyugalmát. Szídnek feltűnt, hogy Tom sohasem volt halott kém ilyen szemléknél, bár majdnem minden új vállalkozásban vezető szerepet kívánt játszani. Feltűnt neki az is, hogy Tom sohasem volt tanú. Szíd mindezt különlegesnek találta. Szid még azt is észrevette, hogy Tom szemmel látható ellenszemvet árult el ezekkel a halott kémlelésekkel szemben, és ha tehette, el is kerülte őket. Szid csodálkozott, de semmit sem szólt. Végre aztán a halott kémlelések is kimentek a divatból, és megszűntek zaklatni Tom lelki ismeretét. Tom minden nap, vagy minden más nap, amikor csak szerét ejthette, elment a gyilkoshoz, és a kis rácsos börtönablakon keresztül olyan apró kényelmi és egyéb cikkeket csempészetbe, amilyeneket éppen szerezni tudott. A börtön, egy kis téglaépület a falu végében egy mocsár közepén állott. Nem kellett még őrség se. Igaz, hogy nagyon ritkán benne. Ezek az adományok nagyban hozzájárultak Tom lelkiismeretének megnyugtatásához. A falubelieknek nagy volt, hogy indián is meglincseljék, vagy perbe fogják hullarablás címén, de olyan félelmetes volt a híre, hogy senki se akadt, aki elmerte volna vállalni a vezető szerepet. Erre aztán el is ejtették a tervet. Ezen kívül még valami akadt, ami fontos szerepet játszott abban, hogy Tom figyelme titkos gondjairól más irányba terelődjék. Új és nagyon fontos esemény kezdte érdekelni. Bekét Thatcher néhány nap óta nem járt iskolába. Tom egy ideig küzdött hiúságával, igyekezett tudomást nem venni az eseményről, és megpróbált fütyülni a lányra, de nem bírta ki sokáig. Esténként nem egyszer ott csatangolt a lány apjának háza körül, és nagyon nyomorultul érezte magát. Beki beteg volt. Mi történne, ha meghalna? Őrjítő még rágondolni is. Már nem érdekelt a háború és a kalóság, az élet minden szépséget tóva tűnt, és nem maradt már semmi, csak a szomorúság. Labdáját és játékait félrerakta, nem talált már bennük semmi örömet. Nénye aggódott érte, megkísérelt mindenféle orvosságot. Polly azok közé az emberek közé tartozott, akik minden új orvosság és gyógymód iránt azonnal fellelkesülnek, hogyha azok egészséget vagy gyógyulást ígérnek. Fáradhatatlanul kísérletezett mindenféle gyógyszerrel, és ha valami ilyesfajta újdonság piacra került, azonnal tűzbe jött és igyekezett minél előbb kipróbálni, nem önmagát, mert hiszen ő sohasem volt beteg, hanem bárkin, aki éppen kéznél volt. Előfizetője volt minden az egészség vagy hasonló című folyóiratnak és egyéb gyógyszerészeti címmel induló csalásnak, és ezeknek a tudományos folyóiratoknak ünnepélyes és nagyképű ostobaságait kéjjel szívta magába. Mindent szentírásnak tartott, amit ezekben olvasott a helyes szellőztetésről, arról, hogy kell felkelni, lefeküdni, mit kell enni, inni, mennyit kell mozogni, milyen kedélyállapotban kell lenni, milyen ruhát kell viselni? És soha sem vette észre, hogy egészségügyi lapjai rendszerint az ellenkezőjét ajánlották mindannak, amit az előző hónapban tanácsoltak. Olyan egyszerű és becsületes lélek volt Póli néni, mint a színarany, és így természetesen könnyű áldozata lett újságjainak. Bűvös lapjait és orvosságait magához véve felfegyverezte magát a halál ellen, és ment a maga gyógyító útjaira. Angyali egyszerűségében persze sohasem gondolt arra, hogy a szomszédok számára nem mindig ő a gyógyítás angyala és az úrnak vigasztaló balzsama. Ekkoriban a vízgyógymód volt az újdonság. Tom állapota egyenesen kínálkozó volt Póli számára. Hajnalban majdnem napkeltekor kihurcolta, beállította egy hatalmas fadézsába és valóságos hideg özönvizet zúdított rá. Aztán leszállította, megdörzsölte egy durva törölközővel, és vizes ruhába becsavarva, dunyhák közé dugta. Tom majdnem kiizzatta a lelkét, amint ő maga mondta. Mindenek ellenére a fiú csak még sápadta, még szomorúbb és levertebb lett. Ekkor Póli néni fürdőket kezdett alkalmazni. Lábfürdők, ülőfürdők, lemosások következtek ezután. Tom azonban épphogy szerencsétlen maradt, mint előzőleg. A vízgyógymódhoz ekkor még könnyű zabrisztes diétát csatolt, majd folytatta a sort a mustártapasz. Meghatározta Tom befogadó képességét, akár valami edényét, és naponta teletöltötte különböző különböző csodaszereivel. Tomot a sokféle zaklatás már egészen közönössé tette. A különös betegségnek ez a tünete még jobban megdöbbentette az öreg hölgyet. Ezt a közönt minden körülmények között meg kellett törni. Ekkor hallott először a fájdalom balzsamáról. Azonnal egész rakományt rendelt az új gyógyszerből. Megízlelte, és hálával telt meg a szíve. A gyógyszer tiszta, folyékony parázs volt. Azonnal elejtette a vízgyógymódot és minden egyéb orvosságot, és teljes hittel csüngött a fájdalom balzsamán. Tomnak beadott egy kávéskanányit, és a legnagyobb aggodalommal várta a hatást. Nyugtalansága azonban rögtön el is múlott, a várthatás nagyon hamar jelentkezett. Tom közönye rögtön megszűnt. Ha tüzet rakott volna alája, Tomra akkor sem hathatott volna erőteljesebben. teljesebben. Ekkor végre Tom is érezte, legfőbb ideje, hogy összeszedje magát. Életmódja hangulatának megfelelően bizonyára eléggé regényes volt, de kezdett egyre kevesebb örömet és egyre több zaklató változatosságot nyújtani. Különböző tervekkel foglalkozott, és a végén úgy határozott, hogy nagy lelkesedést fog tanúsítani a fájdalom a iránt. Annyiszor kérte, hogy már-már unalmassá vált zaklatásaival, és Póli néni végül is rábízta, hogy vegyen magának, ha akar, és hagyja őt békében. Ha szidről lett volna szó, semmi oka nem lett volna gyanakvásra, de mivel Tomról volt szó, titokban meg-megvizsgálta az üveget, és örömmel állapította meg, hogy az tartalma fokozatosan apad. Persze arra szegény Póli nem gondolt, hogy Tom a drága orvossággal a padlónak egy repedését gyógyítgatja nagy odaladással. Egy alkalommal Tom éppen a szükséges adagot akarta a padló repedésének beadni, amikor Péter Póli fekete macskája a szobába lépett. A macska mohon szaglászott a kávéskanál felé és nyilván szerette volna megkóstolni tartalmát. Tom megszólalt. Ne kérd belőle, Péter, csak ha igazán komolyan szükséged van rá. De Péter úgy látszik, valóban orvosi kezelésre szorult. Gondold meg, Péter. Péter meggondolta. Én nem bánom, te kérted. Én adok belőle, hogy ne panaszkodj rám. De ha majd nem ízlik, senki más nem okolhatsz, csak saját magadat. Péter beleegyezett. Tom kinyitotta a macska száját és beleöntött egy kanálnyit a folyadékból. Peter vagy másfél méter magasra ugrott, majd szörnyű csata kiáltást hallatott és körbe rohant a szobán. Nekiment ment a bútoroknak, feldöntötte az edényeket, a vázákat és általános felfordulást rendezett. Aztán két hátsó lábára állott, szemmel látható jó kedély állapotban fel alá kezdett járni. Fejét vállára hajtotta és hangja csillapíthatatlan örömről tett a nubizönságot. Aztán megint körben a házban, és útját mindenütt pusztulás és romlás követte. Póli néni még éppen jókor lépett be. A macska két hatalmas duplaszaltó csinált, aztán végső lendülettel elviharzott az ablakon keresztül, miközben a maradék virágcserepeket még magával sodorta. Póli néni zavarában kővé meredve bámult a macska után. Tom a padlón fecrengett és fúdoklott a nevetéstől. Ó, oh, mi az ördög van ezzel a macskával? Nem tudom, Pólinéni, néni, nyögött fel Tom. Még életemben nem láttam ilyet. Mi a csuda történhetett vele? Igazán nem tudom, Póli néni. Úgy látszik, a macskák így tesznek, ha rájuk jön. Igen. Így tesznek? Kérdezte Pólinéni, néni, és Tom a hangsúlyban valami gyanúsat sejtett. Igen, azt hiszem, hogy így tesznek. Azt hiszed? Igen. Az öreg hőgy lehajolt, és Tom aggodalommal, vegyes érdeklődéssel figyelte mozdulatát. Túl későn fedezte fel, hogy mit akar. Az áruló kanál nyele kikandik át az ágyterítő rojtó széle alól. Póli néni felemelte, és a magasba tartotta. Tom behúzta a nyakát, és lesütötte a szemét. A néni megszokott fogással, fülénél fogva, magához húzta Tomot, és gyűszűvel felfegyverzett ujjával adott neki néhányat. Hogy merted azt a szegény nyomorult állatot így megkínozni? Igazán csak az iránta való szánalomból tettem, mert szegénynek nincs nagy Nincs is neki nagy Mi Micsoda butaság ez meg? Mi köze a nagynéninek ehhez? Sok köze van hozzá, mert ha volna nagy akkor ő magait adta volna meg Péterrel azt a sütögető orvoságot. Teljes lelki nyugalommal kiégette volna a beleit, mintha Péter is emberi lény volna. Póli néni ekkor hirtelen élénk lelkiismeret furdalást érzett. Új megvilágításban a dolgok másképp festettek. Lehetséges, ami kegyetlenség a macskával szemben, ugyanaz éppen olyan kegyetlenség lehet egy gyerekkel szemben is. Ellágyult és elszomorodott. Szemenedves lett, és kezét tomfehére téve nyájasan mondta. Ét, Én... Igazán legjobbat akartam, Tom, és azon kívül igazán használt neked. Tom felnézett Póli nénére, és tekintetében éppen, hogy megcsillant egy kis kajánság, mikor halálos komolyan mondta. Tudom, hogy a legjobbat akartad, és hidd el, hogy én is csak a legjobbat akartam Péternek. Igazán használt is neki, még soha se láttam ilyen szépen ugrálni. Eridj a szemem előtt, mielőtt megint dübe hozol, és próbálj meg egyszer végre igazán jó fiú lenni. Az orvosságból meg nem kell többet bevenned. Tom nagyon korán ért az iskolába. Újabban általános feltűnést keltett, hogy ez a különös dolog napról napra megismétlődött. És, mint újabban szokta, nem játszott pajtásaival az udvarban, hanem a kapu körül őgyelgett. Azt állította, hogy beteg, és tényleg betegnek látszott. Úgy tett, mintha ide-oda nézegetne, de valójában csak az utat kémlelte. Amikor feltűnt Jeff Thatcher, Tom szeme felvillant. Figyelmesen bámult, aztán Jeffet nézte, egyedüljönne, de hamarosan elfordította róla tekintetét. Alig ért, Jeff Thatcher az udvarra, Tom csatlakozott hozzá, és minden igyekezettel azon volt, hogy bekiről beszéljen vele. De a buta fráter sehogyan sem kapott a horogba. Tom újra csak az utat figyelte, és valahányszor feltűnt egy-egy ringó szoknyácska, megint reménykedni kezdett, de mihelyt kiderült, hogy nem bekiérkezik, érkezik, szíve azonnal gyűlölettel telt meg mindenki iránt. Aztán semmiféle szoknya nem érkezett, és Tom teljesen belemerült bánatába. Bement az üres tanterembe, és leült, hogy tovább szenvedjen. Ekkor még egy elkésett kislány jött be a kapun, és Tom szíve nagyot dobban. Egy pillanat alatt az udvaron volt, harsány indián ordítással kezdett verekedni, nevetni, üvölteni, tagjainak épségét kockára téve felszökött a kerítés tetejébe, cigány kerekezett, kézállást csinált, szóval mindent tőle telhető hősies cselekedetre vállalkozott. Közben félszeme állandóan Bekin volt. Figyelte, hogy a kislány észreveszi De Beki úgy látszott, mindennel szemben érzéketlen volt, pillantást sem vetett rá. Lehetséges lenne, hogy nem vette észre. Közvetlen közelébe ment, és ott kezdett újabb be, Csata kiáltással körbetáncolta, egyik fiúnak lekapta a fejéről a sapkát, és felhajtotta az iskola tetejére. Keresztül tört a gyerekeket csoportján, eltaszította őket maga elől, mint a forgószél, és végül beki előtt huppant le a földre. Majdnem magával sodorva a kislányt is. Beki azonban elfordult, és orrát magasan hordva csak annyit jegyzett meg. Nem szeretem az olyan embereket, akik azt hiszik, hogy mindig valami hőstettet kell véghez vinniük. Tom arca égett a szégyentől. Feltápászkodott, és mélyen megalázva, és letörve, elsombolygott. Tom elhatározta magát. Komor volt és elkeseredett. Magányos, elhagyott emberű, akit nem szeret senki, mondogatta. Talán majd szomorúak lesznek, ha megtudják, mibe hajtották bele. Hiszen ő mindig igyekezett. Jó akart lenni, meg akart mindent rendesen csinálni, de sohasem hagyták, mert, úgy látszik, minden áron meg akartak tőle szabadulni. Ha így van, hát legyen úgy, ahogy ők akarják. Jó tudja, még attól sem fognak visszariadni, hogy mindezért őt tegyék felelősség. Miért is riadnának vissza? A magára hagyott baráttalan ember mi jogon panaszkodnék? Igen, ők kényszerítették, hogy a végsőkig elmenjen. Jól van hát, akkor majd a bűnútjára lép. Más választása nincs. Miközben így töprenget, már régen elhagyta a falut és kint járt a réten. Az iskola csengője, amely a gyerekeket órára hívta, még gyengén elhallatszott hozzá. Tom könnyezni kezdett. Arra gondolt, hogy soha-soha többé nem fogja már hallani ezt a meghitt hangot. Ez a gondolat nagyon fájt neki, de hát ők kényszerítették ebbe is. Kikergették a rideg világba, és el kellett ezt is tűrnie. Megbocsátott nekik. Könnyei ekkor mind sűrűbben kezdtek hullani. Éppen ebben a pillanatban találkozott szíve egyetlen barátjával, Joe Harperrel, aki komor tekintettel, szemmel láthatólag nagy és baljóslatú elhatározással szívében jött felé. Nyilvánvaló volt, hogy itt két lélekben egyetlen gondolat találkozott. Tom megtörölte Inge újával szemét, és éppen arról kezdett valamit dadogni, hogy elmegy idegenbe, a nagyvilágba, mert nem bírja már az otthoni rossz bánásmódot, és mert senki sem szereti. Azzal fejezte be, hogy reméli, Joe Harper nem fogja elfelejteni. Ekkor azonban kiderült, hogy Joe Harper is éppen erre akarta kérni Tomot, és azért vadászott rá, hogy közölje vele szándékát. Anya tudnélik megverte, mert állítólag megevett egy pohár tejfölt, pedig ő nem is tudott róla, és még csak meg sem kóstolta. Ebből nyilvánvaló lett, hogy anya meggyűlölte, nem akart többet vesződni vele, sőt azt kívánja, hogy menjen el hazúról. Ilyen körülmények között nem maradt számára más, mint elmenekülni, de remélte, hogy anyja azért boldog lesz, és sohasem fogja megbánni, hogy szegény fiacskáját a rideg és érzéketlen világba kergette, hogy szenvedjen és meghaljon. A két fiú szomorúan megindult egymás mellett, és újra megfogadták, hogy mindenben segíteni fogják egymást, és testvérek lesznek mind halálig, míg csak a végkínjaiktól meg nem váltja őket. Erre aztán elkezdtek terveket szőni. Joe azt tanácsolta, legyenek remeték, éljenek gyökereken, messze valahol egy barlangban, hidegtől, éjségtől, vágyakozástól és bánattól gyötörve érezzék át a halál kínjait. De Tom meghallgatása után úgy találta Joe, hogy a bűnös életnek számos előnye van efelett az élet felett, és beleegyezett, hogy kalóz lesz. Szent től körülbelül három kilométerre a Mississippi majdnem másfél kilométer szélesen a tovamentrében. Itt volt egy keskeny, erdővel borított sziget, amelynek csúcsa lapos, homokos zátonyban végződött. Jó búvóhelynek ígérkezett. Ezen kívül a sziget lakatlan is volt. Közelebb feküdt a túlsó parthoz, amelyet írdatlan sűrű és majdnem lakatlan erdő borított. Tehát a Jackson sziget mellett döntöttek. Hogy kik lesznek kalóságok áldozatai, az pillanatnyilag nem jutott eszükbe. Felhajszolták még Hackleberry-fint, aki azonnal csatlakozott hozzájuk. Számára minden élethivatás egyformán jó volt, nem válogatott. Ekkor aztán elváltak azzal az elhatározással, hogy éjfélkor a hagyományossá vált időpontban találkoznak a folyam partján, két kilométerre a város fölött egy elhagyatott helyen. Tudták, hogy ott van kikötve egy kis tutaj, és elhatározták, hogy ezt hatalmukba kerítik. Mindenjükük hoz majd horgokat, madzagokat, köteleket, élelmet, és amit titokban és rejtelmesen még el tudnak lopni, úgy, ahogy az zsiványokhoz illik. Még mielőtt leszállt volna az est, kiélvezték rejtélyes kijelentéseik hatását. Mindenkinek, akivel találkoznak, elhíreztelték, hogy nem sokára történik valami a faluban de mindenkit, akinek ezt a homályos sejtést tudomására hozták, kötelezték, hogy ne pofázzanak a dologról és várjanak. Évfél körül megérkezett Tom, magával hozott egy főt némi apróságokat, és a megbeszélt hely felett egy kis domboldalon a bokrok közt meghúzta magát. Csak a csillagok világítottak, és nagyon nagy csend volt. A hatalmas folyam méltóság teljes nyugalommal hömpögött előtte, és óceánhoz hasonlított. Tom hallgatódzott egy ideig, de semmiféle hang nem zavarta meg a nyugalmat. Hangosat, éleset füttyentett. Hasonló fügy felelt rá. Tom még kettőt füttyentett, és ezekre a jelzésekre is pontosan megérkezett a válasz. Utána egy óvatos hang kérdezte. Ki járott? Tom Sawyer, a spanyol vizek fekete réme. Mondjátok meg a neveteket. Hák, finn, a véres kezű. És Joe Harper, a tengerek haramiája. Tom szállította barátainak ezeket a címeket, kedvenc irodalmi művei alapján. Rendben van, mondjátok a jelszót. Két hang egyszerre mondta a nyomasztó éjszakában ugyanazt a baljóslatú szót. Vér. Tom erre leeresztette a domboldalon a sonkát, és maga is utána indult. Útjában ruháit és bőrét egyformán meglehetős erőpróbának tette ki, bár volt a domboldalon partra vezető kényelmes és biztonságos ösvény is, de ez sajnos nélkülözte azokat a veszélyeket és nehézségeket, amelyeket egy igazi kalóz nagyra tart, és így Tom se használhatta. A tengerek haramiája egy darab füstölt szalonnát hozott magával, és egészen kimerült, mire idáig elcipelte. Finn a véreskező lopott egy lábast, egy csomó éretlen dohánylevelet és néhány kukoricacsövet. Ez utóbbiakból pipát akart készíteni, bár rajta kívül egyetlen kalóz sem dohányzott és nem is bagózott. A spanyol vizek fekete réme jelentette, hogy tűz nélkül semmi esetre sem indulhatnak el. Ez okos gondolat volt, a gyufát akkoriban még nem igen ismerték. Néhány méterrel feljebb egy hatalmas tutajon tüzet láttak égni. Lopakodva odamentek és szereztek némi parazsat. Ez már komoly kaland volt. Minden pillanatban megálltak, szájukra tették újjukat, és csendet parancsoltak egymásnak, képzeletbeli tőrök markolatát szorítva haladtak előre, és bajos suttogással mondták, hogy ha a gazpickó megmozdulna, tegyétek csak hidegre, mert csak halott emberek nem fecsegnek ki semmit. Persze nagyon jól tudták, hogy valamennyi tutajos a városban van, bevásárolnak, vagy valamelyik kocsmában isznak, de ez a körülmény nem mentesítette őket, hogy a dolgot ne igazán kalóz módjára vigyék véghez. Végre elindultak. Tom parancsokat osztogatott. Hát hátul, Joe pedig elől állt az evezőknél. Tom zord tekintettel karbafont kézzel a tutaj közepén állva, mély, komor hangon adta ki parancsait. Ráállni a szélre? – Igenis, kapitány úr! – Irány tartani! – Igenis, kapitány úr! – Egy fokkal jobbra, fiúk! – Igenis, kapitány úr! Mivel a fiúk a a folyó közepe felé irányították, és állandóan ugyanazt az irányt igyekeztek betartani, világos, hogy ezeknek a parancsoknak inkább csak stílusbeli jelentőségük, és voltaképpen semmi értelmük sem volt. – Melyik vitorla van kifeszítve? – a fővitorla és a csúcsvitorla, kapitány úr. Gyerünk, ti hatam fel az árbócokra a fővitorlához. Na, mi lesz már, fiúk. Mozogjatok ott elől. Igen is, kapitány úr. Fel a fővitorlát, hoz meg! Most, fiúk! Igen is, kapitány úr. Fél jobbra, még? Úgy, vigyázz rajta, fiúk, húzzat, horúk, igen is, kapitány úr! A tutaj a folyom közepére ért. A fiúk a helyes irányba állították az ordát és behúzták az evezőket. A vízállás elég alacsony volt, úgyhogy a folyósodra nem volt sebesebb óránkénti két-három mérföldnél. A következő háromnegyed órában alig-alig hangzott el egy-egy szó. Most a tutaj a távoli falu előtt siklott el. A falu békésen pihent a csillagokkal teleszólt nagy folyó mellett. Egy-két pislogó fény mutatta csak hol fekszik Szent Természetesen a falu mit sem sejtett arról a nagyszabású eseményről, amely éppen most zajlott le mellette. A fekete rém némán állott kezekkel, utolsó tekintetet vetett a régmúlt örömeinek és friss bánatának színhelyére, és azt kívánta, csak ő is láthatná most, amint idegenben, a tengeren, bátor szívvel néz szembe a halálos veszéllyel, és ajkán keserű mosolyjal várja kikerülhetetlen végzetét. Képzeletének igazán nem adott nagyobb munkát, hogy a kis szigetet messze-messze helyezte a falutól, és így megtört és boldogan vetett búcsú pillantást a falura. A többi kalózis búcsú pillantást vetett feléje, olyan soká néztek a partra, hogy a tutaj majdnem eltért a helyes iránytól, és az ár már-már elsodolta őket a szigettől. De még idejében észrevették a veszélyt, és néhány csapással helyes irányba terelték a tutajt. Körülbelül hajnali két órakor tutajuk megfeneklett a homokzátonyon, a sziget csúcsától, mint egy kétszáz A fiúk belegázoltak a vízbe. Többször meggázolták a vizet, míg minden terhüket kicipelték. A kis tutajhoz egy vitorla is tartozott, ezt kivitték a partra, és a bokrok között kifeszítették. Ebben a kis sátorban akarták elraktározni élelmiszerkészletüket. Maguk azonban nem szándékoztak itt aludni, mert mint zsiványhoz illett úgy határoztak, hogy szép időben a szabad ég alatt fognak állni. Az erdő mellett húsz-harminc lépésre egy hatalmas fatünk mellett tüzet raktak, aztán vacsorára szalonnát sütöttek a lábasban, és málékészletüknek a felét elfogyasztották. Dicső dolognak látszott ilyen szabad módon a szűz erdőben, járatlan és emberektől lakatlan szigeten az emberek forgatagától távol élni. Meg is fogadták egymásnak, hogy soha se fognak visszatérni a civilizáció rapságába. A felfellobbanó tűzvörös lángjai megvilágították arcukat, rőt fényét a hatalmas törzsekre vetette, amelyek úgy borultak össze, mint egy templom oszlopai. A tűzben égtek a levelek és a számtalan növény. Mikor az utolsó darab sült szalonnát is, málé porciójuk utolsó morzsáit is lenyelve, vacsorájukat teljesen elfogyasztották, nagy kielégüléssel feküdtek le a tűz mellé a fűbe. Találhattak volna ugyan hűvösebb helyet is, de nem tudták kivonni magukat a lobogó tábor tűz varázsa alól. – Ugye gyönyörű? – kérdezte Joe. – Csuda! – felelt Tom. Mit szólnának vajon a fiúk, ha látnának? Mit szólnának? Meghalnának a gyönyörűségtől, hogy itt lehetnek. Nem igaz, Haki? Én is azt hiszem, felelte Huckleberry. Nekem minden esetre nagyon tetszik, mert nem is kívánok magamnak mást. Legtöbbször nem is kaptam eleget enni. Azon kívül itt nem rúg belém senki, és senki sem mondja, hogy csavarvó vagyok. Éppen ez az élet felel meg nekem, mondtatom. Nem mondja senki, hogy keljek fel, senki se zavar iskolába, nem hajszolnak, hogy mosdjam meg, és nem ölhetnek egyéb ilyen szamárságokkal. Látod, Joe, egy kalóznak nincsen semmi dolga, ha már száraz földön van. Nem úgy, mint a remetének, akinek jó sokat kell imádkoznia, nincsen neki semmi szórakozása, és különben is mindig egyedül kell lennie. Igen, így is van, mondta Joe. De én nem is nagyon gondoltam erre. Most már, hogy megpróbáltam, százszor inkább vagyok kalóz, mint remete. Tudod, Zsó, folytattatom, az emberek mostanában már nem is nagyon törődnek úgy a remetékkel, mint valamikor. De egy kalózt mindig megbecsülnek. És a remetének a legkeményebb helyen kell aludnia, amit csak talál. Szőrcsuhában kell neki járni, és hamut kell szórnia a fejére, és ki kell állni az esőre, és... Miért kell neki szörcsruhába járni, és miért kell hamut hinteni a fejére? Tudakozódott, hak. Mit tudom én? De az szent igaz, hogy így kell neki tenni. A remeték mindig így csinálnak. Neked is így kellene csinálnod, hogyha remete lennél. Én bizony nem csinálnám, mondta, hak. Hát te mit tennél? Tudja a fene, de ezt nem csinálnám. De, hak, és meg, muszáj lenne ezt csinálni. Nem tudnál más tenni. Hát, én nem állnám ki. Én megszöknék. Megszöknél? Mondhatom, derék egyremete Gyalázatosan leszerepelnél. A víres kezű nem felelt, sokkal jobban el volt foglalva. Éppen befejezett egy kukorica készült pipát, majd szárat csinált hozzá, megtöltötte pipáját dohányjal, tetejébe rányomott egy darab parazsat, sűrű füstfelhőt fújt, és a legcsodálatosabb boldogságban úszott. A többi kalóz természetesen irigyen nézte ezt a nagyszabású, magasztos bűnözést, és titokban ők is megfogadták, hogy hamar rá fognak szokni. Ekkor megszólalták. Tulajdonképpen mit kell csinálnia egy kalóznak? Ó, sok mindent, feleltetom. Hajókat fognak el, felgyújtják őket, elrabolják a pénzt, borzalmas helyeken elássák, legtöbbször a szigetükön, olyan helyen, ahol szellemek és kísértetek vigyáznak rá. Mindenkit leülnek a hajón, vagy élve a tengerbe dobálnak. – Az asszonyokat meg elviszik a szigetre? – mondta Dzsó. – A kalózok nem gyűkolják meg az asszonyokat. – Nem – helyeselt Tom. nem ölik meg az asszonyokat, ahhoz túlságosan nagy lelkűek. Az asszonyok meg mindig nagyon gyönyörűek. – És nem viselnek akármilyen vacak ruhát, nem ám, minden csupa arany, ezüst meg gyémánt rajtuk – lelkesedett Dzsó. Kiken? kérdezte Huck. Hát a kalózokon. Hak nem állta meg, hogy végig ne nézze saját öltözékét. Azt hiszem, hogy az én ruhám nem jó kalózruha, szólalt meg hak hangjában bánatos pátosza. De nincs más ruhám, csak ez. A két másik fiú megvigasztalta, hogy a szép ruhákat hamar megszerzik, csak kezdődjenek meg kalandjaik. Megértették vele. Ezek a szegényes rongyok is megteszik, hogy megkezdhesse a kalózkodást, bár a gazdag kalózóknak az volt a szokásuk, hogy megfelelő ruhatárral fogtak a kalózélethez. élethez. Lassan-lassan elhalt a beszélgetés, és a kis csavargók szemére olmos fáradtság nehezedett. A véres kezű közül kicsúszott a pipa, és tiszta lelki ismerettel fáradtan elalud. A tengerek haramiája és a spanyol vizek fekete réme már nehezebben aludt el. Titokban mindketten elmondták esti imájukat, de csak magukban és fekve, mert senki se volt, aki rájuk parancsoljon, hogy letérdeljenek és hangosan imádkozzanak. Valójában egyáltalán nem is akartak imádkozni, de aztán mégis visszeriadtak ilyen vakmerőségtől, mert mindketten féltek, hogy az égből hirtelen külön villámok csapnak le rájuk. Végre már odáig jutottak, hogy elérték az álom küszöbét, de ekkor váratlan látogató jelentkezett, a lelki ismeret. Hirtelen úgy érezték, hogy rosszat tettek akkor, amikor elszöktek hazúról, és ekkor eszükbe jutott a lopott élelmiszer, és ezzel megkezdődtek az igazi kínok. Azzal próbáltak érvelni, a lelki ismeret ellen, hogy máskor is csentek el és almát, de a lelki ismeretet nem lehet elcsitítani ilyen átlátszó cselekkel. A végén úgy érezték, nem lehet megkerülni azt az egyszerű tényt, hogy az édességek elvétele egyszerű torkoskodás, de sonkának, szalonnának és egyéb értékes holminak elvitele közönséges aljas lopás, amely ellen a tíz parancsolatban külön tilalom van. Titokban el is határozták, hogy kalózkodásuk ideje alatt nem fogják magukat a lopás bűnével beszennyezni. A lelkiismeret ekkor egyelőre érgalmat adott, és a kalózok eladudtak. Amikor Tom másnap felébredt, csodálkozva nézett körül. Felült, megdörzsölt a szemét, nyújtózkodott, végre megértette, mi történt. Szürke hűvös hajnal volt, az erdő mély csendje és nyugalma édes békét és meghítséget lehelt. Egyetlen levél sem rezdült, egyetlen hang se zavarta a nagy természet áhítatát. A leveleken és füveken harmad cseppek ragyogtak. A tüzet vékony szürke hamurétek takarta, és halványkék füstoszlop emelkedett egyenesen az ég felé. Joe és Hack még aludtak. Egyszerre messze az erdőben megszólalt egy madár, valahol felelt rá egy másik, és egy harkálykopácsolása hallatszott. A reggel hideg szürkesége lassan fokonként felszakadt, és ugyanígy fokonként sokasodtak meg a hangok, és az élet megnyilatkozott. A fiú előtt kibontakozott a nagy természet ébredésének és munkába indulásának csodálatos színjátéka. Egy lehullott levélet egy kis zöld hernyú mászott. Testének kétharmadát időnként felemelt a levegőbe, hogy körül Aztán folytatta útját, mert, mint Tom mondta, a hernyú araszolt mikor a kis állat feléje közeledett, kővé meredve, mozdulatlanul ült, reménye a szerint nőtt vagy fogyott, amint a hernyó feléje, vagy látszólag más irányba indult. Mikor aztán végre egy kínosan hosszú pillanatig megint a levegőbe kémlett, és határozottan megindult Tom lába felé, hogy azon folytassa utazását, a fiú boldogan figyelte, mert ez azt jelentette, hogy új ruhát fog kapni. Természetesen ahhoz kétség sem fért, ez az új ruha csak gyönyörű kalóz egyenruha lehet. Ekkor megjelent egy csapat hangja, úgy látszott, hogy a semmiből érkeztek, és láttak munkájuknak. Egyik derekasan küzdött egy nálánál ötször nagyobb döglött pókkal, amelyet felfelé cipelt egy fatörzsön. Egy fekete pettyes katica bogár egy fűszál szédítően magas csúcsára kapaszkodott fel, és Tom egészen közel hajolva hozzá megszólalt. Katica bogárka, Repű haza septen, ég a házad, kisfiad vár kétségbe esetten. A bogár kinyitotta a szárnyát, és elrepült, hogy utána nézen a dolognak, ami egyáltalán nem lette meg Tomot, mert nagyon jól tudta, hogy a katica bogár roppant hiszékeny, és nem egyszer élt már vissza hasonlóképpen együgyűségével. Utána egy hatalmas pattanó bogár mászott feléje, és Tom megpiszkálta, hogy lássa, hogyan húzza be a lábát, és miképp tetteti magát halottnak. A madarak ekkorára már mindenfelé énekeltek. Az északi erdők tréfamestere egy macskahangú rigó telepedett tom feje fölé egy ágra, s vidám énekbe kezdve, hol egyik, hol másik madarat figurázva ki. Mint valami kék, nyílusuhant hirtelen éles füttyelett szajkó a fiúk közelébe, és egy ágon telepedett meg, ahonnan fejét egyik oldalra hajtva növekvő kíváncsisággal vizsgálta a jövevényeket. Egy szürke mókus meg egy nagy róka bukkant elő. Időnként megálltak, beszélgettek, mert ezek a vadállatok talán még nem is láttak emberi lényt, és nem tudták, hogy féljenek -e tőle vagy sem. Az egész nagy természet felébredt, és élénken nyüzsgött minden. A nap hatalmas dárdái is keresztül törtek a sűrű levélsátron, és néhány csapongó lepke táta át a színeket. Tom felkeltette a többi kalózt is. Minnyáján egyetlen hatalmas üvöltéssel elrohantak, és egy-két perc alatt már lent is voltak a fehér homokos parton, a sekély vízben hemperektek, veszekedtek, úszkáltak. Semmiféle vágyat nem éreztek, hogy a széles folyó túlpartján a távolban albó kis városkában legyenek. Úgy látszik, éjszaka valami kóbor áramlat vagy a folyamnak enyhe áradása elsodorta a kis tutajukat, de ezért csak hálásak voltak, mert a tutaj elvesztése úgy tűnt fel előttük, mintha az utolsó híd égett volna legközöttük és a civilizáció között. Csodálatosan felfissülve a boldogságtól ragyogva és parkaséhesen jöttek vissza a táborba, és hamarosan újra felszították a tábortüzet. Hak a közelben egy tiszta vízi forrást fedezett fel, és a fiúk hatalmas levelekből ivó poharat készítettek. Úgy vélték, hogy a víz friss, amelyet a szűz természettől kaptak, bőséges kárpótlást nyújt a reggeli kávéért. Mial a Joe reggelire szalonnát vágott, Tom és hak kérte várná egy darabig. Felkapták a horgaikat, és a folyóparton egy sokat ígérő tisztásra siettek. Bevetették a horgot, és majdnem azonnal eredményt értek el. Jónak türelmetlen volt helye, mert amazok hamar visszatértek, jó csomó hallal megrakodva, ami egy egész családnak elég lett volna. A szalonnával együtt sütötték meg a halakat, s egyöntetően megállapították, hogy még soha életükben nem vettek ilyen kitűnő halat. Arra persze nem gondoltak, hogy az édesvízi hal annál jobb, minél hamarabb kerül fogás után a tűzre, és természetesen azt is elfelejtették, hogy a szabad levegőn való mozgás, alvás, fürdés szintén kitűnő étvágy csináló. Reggeli után leheveredtek az árnyékba, hak elszívott egy pipát, aztán megindultak az erdőbe, felfedező útra. Vidáman haladtak, ledöntött fatörzseken másztak át, sűrű bokrokon törtettek keresztül, Körülöttük az erdő ünnepélyes fejedelmei álltak, hatalmas öregfák, amelyeknek koronájáról úgy csüngött le a sok kúszó növény, mint valami királyi palást. Itt ott ragyogó fűvel és szép virágokkal benőtt vidám tisztásokra bukkantak. Sok mindent találtak, ami gyönyörűséget okozott nekik, de semmi olyanra nem akadtak, ami meglepte volna őket. Megállapították, hogy a sziget vagy három kilométer hosszú és fél kilométer széles lehet, és a legközelebbi parttól csak keskeny, alig 200 méteres csatorna választja el. Úgy szólván minden órában megfürödtek, így aztán már a délután közepe felé járt, mire visszatértek a táborba. Ahhoz túlságosan éhesek voltak, hogy neki álljanak halászni. Mohon rávetették magukat a hideg sonkára, és utána leheveredtek a hűvös árnyékba. A beszélgetés azonban hamarosan megakadt, aztán végérvényesen elhalt. Az erdőben borongó ünnepélyes csend, a magány érzése lenyűgözte a fiúk lelkét. Gondolkozóba estek, meghatározhatatlan vágyakozás lepte meg őket. Ez aztán lassan határozottabb körvonalakat nyert. A születő honvágy volt. Még Finn, a véreskező is az otthoni ajtóküszöbről és az üres hordókról álmodozott. De mindnyájan szégyelték gyengeségüket, és egyik sem merte gondolatait elárulni. Is ideje már, hogy a fiúk homályosan hallottak valami különös hangot a távolból, ahogy az ember félálomban néha az óra ketyegését hallja. Ez a hang azonban ebben a pillanatban határozottá vált, úgyhogy észre kellett venni. A fiúk felugrottak, kérdőn egymásra bámultak, aztán mindegyik hallgatódzó állásban maradt. Mély és zavartalan csend volt, majd a távolból hirtelen dördülés hallatszott. – Mi ez? – kiáltott fel Joe, folytatta. – Mit tudom én? – suktatom. – Ez nem dörgés – mondta Huckleberry baljóslatú hangon – mert a dörgés – fog be a szát, hallgass inkább, ne pofázz! Örökkévalóságnak tűnő ideig vártak, aztán ugyanaz a tompa hang zavarta meg az ünnepélyes csendet. – Gyerünk, nézzük meg! Neki íramodtak és a falu felé eső partra szaladtak. A parti bokrok ágait széthúzták és kikémleltek a víz felé. Körülbelül egy kilométerre a falu alatt az a kis gőzös küszködött az árral, amely a két part közötti átkelő forgalmat szokta lebonyolítani. Széles fedélzete tele volt emberrel. A gőzös körül egy sereg csónak mozgott. Egyik fölfelé, a másik lefelé igyekezett, de a fiúk nem tudták megállapítani, mit csinálnak az emberek. Ekkor a gőzös oldalából hatalmas fehér füst felhő szállt elő, és amikor szétterülve lomha felhőként felemelkedett, Ugyanaz a dörgő hang hangzott fel, amelyet a fiúk már az előbb is hallottak. – Tudom már – kiáltott fel Tom – valaki belefúlt a vízbe. – Igen – mondta Hak. éppen így csináltak, amikor tavaly nyáron Bill Taurner megfulladt. – Akkor is ágyúval lőttek a víz felett, mert a lövés felhozza a hullát a víz tetejére. – Igen – most jut eszembe, kenyereket is vettek, higanyt raktak bele, és a víztetején úsztatták őket, mert a kenyér éppen ott áll meg, ahol valaki megfulladt. – Erről már én is hallottam, – mondta Joe. – Csak arról lennék kíváncsi, onnan tudja a kenyér, hogy hová menjen. – Dehogy a kenyér tudja, – mondta Tom. – Azt hiszem, inkább a varázsige teszi, amit a kenyérre mondanak. – Semmit sem mondtak rá, – szólt Látta Láttam én is, semmit sem mondtak. – Kurcsa, szólt Tom. De talán magukban mondták. Hát persze, hogy így csináltak, erre igazán mindenki gondolhat. A fiúk is rájöttek, hogy amit Tom mond, az nagyon is valószínű, mert hogyan is tudhatná egy buta kenyér, amelyet még varázsigével sem tanítottak ki, ilyen nehéz és sok okosságot megkövetelő keresést véghez vinni. Hű, de jó lenne most, hogyha ott lehetnék, mondta Joe. Hát bár én is ott lehetnék. – mondta Egy vaklóért nem adnám, ha tudnám, kifulladt bele. A fiúk hallgattak és bámultak. Egyszerre csak Tom agyában egy mindent megvilágító gondolat villant fel és felkiáltott. – Gyerekek! Tudjátok, ki fulladt meg? Mi fulladtunk meg! Egy pillanatra hősöknek érezték magukat. Ez hatalmas diadal volt. Nem találták őket, meggyászolták őket, otthon megszakadt egy pár szív, könnyeket ontottak értük. Az otthoniaknak mind az eszükbe jutott, amit ezek ellen a szegény fiúk ellen vétettek, fájdalom és lelkiismeret fordalás ébredt bennük, és ami a legnagyszerűbb volt, az egész faluban bizonyára csak az elveszettekről beszéltek, és minden fiú csak az ő szédületes dicsőségüket irigyelte. Ez ragyogó volt, mindenesetre megérte, hogy kalóz legyen érte az ember. Amikor alkonyodni kezdett, a kis gőzös visszatért a révhez, hogy szokott oda-vissza útját folytassa, és a csónakok is eltűntek. A kalózok visszatértek a táborba. Örültek új dicsőségüknek, és hiúsággal eltelve emlegették azt a nagyszabású zavart, amelyet előidéztek. Aztán haláztak, vacsorát főztek, megették főztjüket, majd találgatták, mit is gondolnak és mit is beszélnek róluk a faluban. A képek, amelyeket a gyázba falúról faluról festegettek maguknak a fiúk, az ő szemszögükből nézve nagyon kielégítőek voltak. Mikor azonban az est árnyai közelükbe lopakodtak, lassan-lassan elhalt a beszélgetés, és a fiúk a tűzbe bámulva gondolatban bizonyára máshol jártak. Az újság varázsa már elmúlt. Tom és Joe már nem tudta előzni azokat a gondolatokat, amelyek arra mutattak, hogy otthon bizonyos személyek egyáltalán nem örültek olyan mértékben ennek a remek kalandnak, mint ők maguk. Rossz sejtelmei ébredtek. Mind szerencsétlenebbnek és bánatosabbnak érezték magukat, egyikük másikuk egyszer-egyszer felsúhajtott. Lassanként Joe félinken megkísérelte, hogy érdeklődjék, vajon mit szólnának hozzá a többiek, hogyha nem éppen most, de majd egyszer visszatérnének a civilizációhoz. Tom megvetéssel utasította vissza ezt a gondolatot. Hak, aki idáig még szilárdnak mutatkozott, azonnal Tomhoz csatlakozott, és bizonytalan gyorsasággal kimagyarázkodott, és boldog volt, hogy az egész ügyből szégyenletes honvágyából pajtásai előtt úgy, ahogy ki tudott mosakodni. A lázadás legalábbis pillanatnyilag meghiúsult. Mikor az éjszaka leszállott, hak szunyókálni kezdett, aztán hatalmasan hortyogott. Joe követte példáját. Tom könnyökére támaszkodva jó darabig mozdulatlanul fek, és figyelmesen nézte a másik kettőt. Majd óvatosan feltérdelt, és a fű között, ahová a tábortűz imbolygó világa esett, keresni kezdett valamit. Több ízben felvett, és eldobott egy pár fakérek darabot, Végre aztán két hófehéret, amely céljainak megfelelt, megtartott. Feltérdelt a tűz mellett, és nagy igyekezettel mindkettőre ráírt valamit piros szeruzájával. Egyiket vágta, a másikat pedig beletette Joe kalapjába, amelyet tulajdonosától kisé távolabb helyezett el. A kalapba még beletette egy pár gyerekes kincset, amelyek kimondhatatlan értéket képviseltek. Többek között egy darab krétát, egy gumilabdát, Három horgot és egy üveggolyót, amely mindenütt valódi kristálygolyóként szerepelt. Aztán lábujjhegyen lopakodott a fák között, még csak halló távolságon kívül nem került. Itt aztán nekiíramodott, és a homokzátony felé kezdett szaladni. Pár perccel később Tom már a sekély vízben gázolt a másik part felé. Mielőtt még a víz a melléig ért volna, már majdnem a fél utat megtette. Itt az ár miatt nem lehetett tovább gyalogolni, és Tom bátran úszni kezdett, hogy a hátra lévő száz métert megtegye. Keresztbe úszott, de az ár sokkal gyorsabban vitte lefelé, mint amennyire várta. Végre elérte a partot, és egy alacsonyabb helyen kimászott. Megtapogatta zsebét, hogy bent van-e a fadarab, és csepegő ruhában, mindig párhuzamosan haladva a partvonallal, elindult a fák közt. Alig tíz óra előtt egy írtásra ért, amely a faluval szemben feküdt, és a magas part és a fák árnyékában ott látta a gőzöst kikötve. Minden csendes volt a halványan pislákoló csillagok alatt. Óvatosan körülnézve lemászott a parton, lassan a vízbe ereszkedett, három-négy csapással a hajó tatjához kötött mentőcsónakba kapaszkodott, és bemászott a csónakba. Az evező padalá feküdt, és szorongó szívvel várt. Ekkor megszólalt a repet hangú hajóharang, és egy hang indulást vezényelt. Pár perccel később a csónak orra messze kiemelkedett a vízből, az utazás megkezdődött. Tom boldog volt, hogy terve sikerült, tudta nagyon jó, hogy aznap már nem fordul többször a gőzös. tíz 15 hosszú perc elmúltával megálltak a kerekek. Tom kimászott a csónakból, a sötétben úszni kezdett, és a falutól vagy ötven méterre ért partot, mert attól félt, hogy találkozik valakivel. Néptelen utakon indult meg, és nem sokára nénje kertjének végében állott. Keresztül mászott a kerítésen, a házhoz ment és benézett a nappaliba, ahol éppen világos volt. Póli néni, Szid, Mary és Joe Harper anyja ültek az asztal körül és beszélgettek. Közöttük és az ajtó között volt az ágy. Tom az ajtóhoz ment és óvatosan lenyomta a kilincset. Az ajtó megnyílt, de csak egy résnyire. Tom vigyázva lassan tovább nyitotta, de valahányszor az halka megcsikordult, szíve megremegett. Végre sikerült annyira kinyitni az ajtót, hogy Tom véleménye szerint négy kézlább már be tudott volna mászni. Fejét lassan bedugta és óvatosan megindult. – Mitől lobog ez a gyertya? – kérdezte Pollinéni. Tom sietni kezdett. Azt hiszem, nyitva van az ajtó. A persze, hogy nyitva van. Érthetetlen. Menj csak, csuk beszíd! Tom éppen idejében tűnt el az ágy alatt. Ott feküdt mozdulatlanul egy darabig. Kifújta magát, aztán előre mászott annyira, hogy megfoghatta volna Pollinéni lábát. Hát, mondtam, folytatta Pollinéni, nem volt rossz gyerek. Már amit rossz alatt érteni szoktak. Csak könnyelmű, tele élénkséggel olyan volt, mint egy kis csikó. Semmi se csinált rossz és a szíve az igazán arany volt. Erre aztán elkezdett sírni. Éppen ilyen volt az én dzsóom is. Tele minden bolondságra készen állt, de emellett jó volt, nem irítkedett soha senkire. És csak arra ne kellene gondolnom, hogy megvertem, mert azt hittem, hogy elcsente a tejföld. Akkor persze eszembe se jutott, hogy magam öntöttem ki, mert megsavajnodott. És most ezért ne láthassam soha-soha az életben, ne láthassam szegény, méltatlanul bántott fiamat. Erre aztán Harperné kezdett zokogni, mintha szíve szakadt volna meg. Remélem Tomnak is jobb már ott, ahol van, mondta Szíd. De az igaz, hogy néha jobban viselkedett volna, azt hiszem. Szíd! Tom szinte maga előtt látta Pauli néni fenyegető pillantását, bár csak hallotta nénnyének hangját. Egy szó szólj most már az én tomom ellen, aki elment közülünk, az úristen majd gondját viseli, ne félj, és ne aggazd magad miatta. Ó, kedves Harperné! nem tudom, hogyan bírom kinélküle, én nem tudom soha elfelejteni. Sokszor majdnem halára kínozott, de mindig tom volt minden vígaszom. Az Úr adta, az Úr elvette. Legyen áldott az Úr neve. De mégis olyan szörnyű, nehéz elviselni. Éppen múlt szombaton robbantott fel Joe egy békát az orrom előtt. Erre adtam is neki egy tisztességes pofot. Istenem, ha tudtam volna akkor, hogy olyan hamar. Bár most tudnám megtenni, megcsókolnám és áldanám érte. Ó, igen. Igen. Én tudom, hogy mit érez, kedves harper -nél. Nagyon is jól tudom, és én is éppen így vagyok. Hiszen az én tomom csak tegnap adta be a macskának az orvosságot, amelytől szegény állat majd összedöntötte az egész házat. És, Isten bocsássa meg nekem, a gyűszűs ujjammal ütögettem a fejére szegény-szegény halott kis fiúnak. De most már nincs szegénykinek semmi gondja. És az utolsó szavak, amelyeket hallottam tőle, azok voltak, hogy szememre vetette. Az emlékezés azonban túl sok volt az öreg hölgynek. Valósággal összerogyott az emlékek súlya alatt. Tom maga is szipogott az ágy alatt, és mély részvétet érzett önmaga iránt. Hallotta, hogy Méri is sír, és időnként egy-egy barátságos szót mond. Tom is egyre növekvő tisztelettel kezdett önmagára gondolni. Nényjének bánata már-már már annyira meghatotta, hogy szeretett volna kiúrani az ágyalól és keserűségét örömmé átváltoztatni. Ennek az elképzelt jelenetnek színpadi pompája nagyon is megfelelt ízlésének, de mégis ellenállt a csábnak, és csendesen fekve maradt. Tovább hallgatódzott, és a beszélgetésből lassan kivette, hogy kezdetben azt hitték, hogy a fiúk fürdés közben megfulladtak, később azonban rájöttek, hogy hiányzik a tutaj. Ezután egy pár fiú azt is mondta, hogy az elveszettek azt ígérték, hogy nem sokára történni fog valami. A falu bölcsei persze mindezt összerakták, és kisütötték, hogy a szökevények tutajon utaztak el, és hamarosan fel fognak tűnni a következő falunál. Délfelé azonban megtalálták a tutajt, amelyet a Mississippi 5-6 kilométerre a falu alatt partra vetett. Erre aztán minden remény elveszett. Most már biztos volt, hogy megfulladtak, mert hiszen az éjség, ha előbb nem, hát este biztosan hazakergette volna őket. Azt hitték, hogy a hullák keresése merőben eredménytelen vállalkozás lesz, mert valószínűnek látszott, hogy a szerencsétlenség a folyó közepén történt, különben a fiúk, akik jó úszók voltak, valahogy biztosan kértek volna a partra. Ez szerdán este történt, és a faluban elhatározták, hogy ha vasárnapig a holtesteket nem találják meg, minden reményt feladnak, és vasárnap délelőtt gyászisten tiszteletet tartanak értük. Harper-nél zokogva jó szakát kívánt, és hazaindult. A két boldogtalan asszony nyilván ugyanattól a kívánságtól hajtva egymás nyakába borult, jól kisírták magukat, és harper elment. Póli néni szokásától eltérőleg különös gyöngétséggel kívánt Sidnek és Mérinek nek jó szakát. Sid sírt egy keveset, méri szíve mélyéből zokogott. Póli néni ekkor letérdelt, és olyan meghatóan, olyan könyörögve, olyan mérhetetlen szeretettel imádkozott Tomért, öreg, remegő hangjában, minden szavában, annyi gyengeség volt, hogy amikorra az ima véget ért, Tom szeméből újra patagzott a könny. Még sokáig csendben kellett az ágy alatt azután, hogy Póli néni lefeküdt. Az öreg hölgy nyugtalanul ide-oda hánykolódott az ágyban, és időnként fájdalmasan felfelzokogott. Végül mégis elcsendesedett, csak álmában sóhajtott fel néha-néha. A fiú aztán kimászott az ágy alól, lassan felemelkedett, a gyertya felé tartotta kezét, és hosszasan nézte nénjét. Szíve tele volt részvédtel. Elővette zsebéből a fadarabokat, és a gyertya mellé tette. De ekkor valami eszébe jutott, és elgondolkodva megállott. Arca boldogan felragyogott. Visszatette zsebébe a két fadarabot, darabot, nényére hajolt, megcsókolta vértelen ajkát, kisúrant a szobából és becsukta maga mögött az ajtót. Útját egyenesen a rév felé vette, ott persze senkit sem talált, és vakmerűen felment a fedélzetre. Jó tudta, hogy a hajó őrizet nélkül van. Egy ember ugyan vigyázott rá, de ez legtöbbször bebújt a hajó fülkébe, és úgy aludt, mint a medve. A Tathoz ment, eloldozta a csónakot, és nem sokára keményen evezett a folyón fölfelé. Mikor már egy kilométerre a falu fölé ért, keresztbe állította a csónakot, és nekifeküdt az evezőnek. A túlparton könnyűszerrel kikötött, ez a feladat nem jelentett számára nehézséget. Nagy hajlandóságot érzett a csónakot elrabolni. Kis jó akarattal hajónak lehetett tekinteni, s mint ilyen törvényes zsákmánya a kalózoknak de tudta, hogy a csónakot keresni fogják, és a végén még felfedeznék őket. Partra ugrott, és bement az erdőbe. Leült, és jól kipihente magát, de csak a legnagyobb kínok között tudott ébre maradni. Később aztán fáradtan indult a táborhelyük felé. Az éjszaka már majdnem elmúlt, és mire a tábor magasságába ért, egészen világos lett. Megint pihent egy darabig, és mikor a nap már bearanyozta sugaraival a hatalmas folyót és jó melegen sütött, belevetette magát a vízbe. Pár perccel később a tábor bejárata előtt állott, és meghallotta a Joe hangját. – Nem, hák, Tom, tisztességes fiú, vissza fog jönni, nem szökik meg. Tudja jól, hogy ilyesmi becstelenség lenne egy igazi kalóztól, és büszkébb arra, hogy kalóz lehet. – Biztosan forral valamit, csak azt szeretném tudni mit. – De ezek itt a mijeink, ugye? – Még nem egészen, Hakk. Tom azt írta, hogy csak akkor lesz a mieink, ha nem jönne meg reggelire. – De reggelire megérkezett! – kiáltotta Tom ragyogó drámai hatással, és előkelően belépett a táborba. Hamarosan elkészült a szalonnából és halból álló tápláló reggeli, és miközben a három fiú nekilátott, Tom kellő színekkel ecseteltek a Mire Tom befejezte elbeszélését, három diadalmas és hiúhős ült a tűz mellett. Tom aztán egy árnyékos tisztásra ment, és délig aludt. A többi kalóz pedig halászatra és felfedező útra indult. Ebéd után az egész banda lement a vízpartra technős békatoljás vadászatra. Botokkal szurkáltak bele a homokba, és ahol lazább helyre akadtak, letérdeltek és kezükkel kezdtek ásni. Néha 50-60 tojást is találtak egyetlen lyukban. Ezek a tojások tökéletesen gömbölyűek és fehérek voltak, alig valamivel kisebbek, mint egy dió. Aznap este és másnap reggel remek sűlt tojást ettek. Másnap reggeli után vagy csata kiáltások közt lerohantak a partra, Bukfenceket hánytak, egymást kergették, majd ledobták ruháikat és mesztelenül folytatták a játékot a partment sekély vízben. Az ár ellen mentek, és a víz erős sodra időnként elkapta egyiknek másiknak a lábát, úgyhogy felbukfencesztek, ami a játékot még izgalmasabbá tette. Aztán csoportba álltak, és tenyerükkel egymásra fröcskölték a vizet, egymás felé szaladtak, és aki érte, lebuktatta a hozzá legközelebb állót, mire egyetlen kezekből és lábakból álló gomolyaggá váltak, lenyomták egymást a víz alá, és köpködve, fújva, nevetve, lélegzet után kapkodva egyszerre bukkantak fel a vízből. Amikor már jól kifáradtak, kiszaladtak a partra, végig feküdtek a száraz, forró homokon, betakarták magukat homokkal, és addig hevertek ott, míg újra meg nem kívánták a vizet, hogy ugyanezt a játékot újra kezdjék. Egyszerre valamelyiknek eszébe jutott, hogy mesztelen testük remekül hasonlít a bohócok és artisták teszcínű trikójához. Erre nagy kört rajzoltak a homokba, és cirkuszost kezdtek játszani. Persze egyszerre három bohóc lépett fel, mert egyikük sem akart lemondani erről a dicsőség teljes szerepről. Később előszedték golyóikat, és azokkal játszottak, míg bele nem fáradtak. Joe és Huck újra elment fürdeni, de Tom nem mert velük a vízbe menni. Kiderült ugyanis, hogy amikor nadrágját levetette, lehúzta bokájáról a csörgő kígyófarkából készült varázskarikát, és azon csodálkozott, hogy bűvös erejű talizmánja nélkül hogyan is nem kapott görcsöt. Míg meg nem találta, nem ismert bemenni a vízbe. A keresés alatt viszont a másik két fiú tökéletesen kifáradt, és pihenni akart. Aztán mindhárman leültek a parton. Egyszerre azon kapták magukat, hogy az álmos napfényben vágyakozva bámultak a széles víz túlpartjára, ahol a falu feküdt. Tom öntudatlanul nagy lába újjával a homokba írta Beki nevét, aztán eltörölte, és dühös volt magára gyöngeségéért. De dühe ellenére is újra leírta, nem tehetett róla. Még egyszer eltörölte, és hogy a kísértéstől megszabaduljon, oda hívta a fiúkat. Joe azonban időközben végképp elszontyolodott. Olyan hombágyat érzett, hogy kinyait alig bírta elviselni. Már-már erőtörtek könnyei. Hák szintén Mélabusnak látszott. Tom is le volt sújtva, de igyekezett keménynek látszani. Volt egy titka, amelyet egyelőre ugyan nem szándékozott a másik kettővel közölni, de látta, hogy hamarosan ki kell vele rukkolnia, ha a nyomott lázadó hangulat tovább tart. Gyerekek, mondta nagy vidámságot mutatva. Egészen biztos, hogy voltak a szigeten már az előtt is, kalózok. Gyerünk, nézzük meg még egyszer. Biztosan eldugtak valahol kincseket. Mit szólnátok hozzá, hogyha találnánk egy jó nagy rozsdás ládát tele aranyjal és ezüsttel? Ez a lehetőség azonban nagyon gyönge lelkesedést ébresztett, ami hamar el is halt. Tom megkísérelt még két vagy három csábító ajánlatot, de ezzel sem ért el célt. Nagyon lehangoló munka volt ez. Joe a parton ült, egy bottal a homokba rajzolt, és nagyon sötéten emberet maga elé. Végre megszólalt. – Hagyjuk abba, gyerekek, haza szeretnék menni, itt olyan egyedül vagyunk. – is Joe, lassan majd megszokod, mondhatom. Gondolja arra, milyen remekül lehet halászni. – Mit törődöm én a halászattal? Én haza akarok menni. – És nincsen sehol se olyan jó fürdőhely, mint itt. Bánom is én a fürdést, különben is nem is érdemes fürdeni, mert nincs senki, aki azt mondaná, hogy nem szabad fürdeni. Haz akarok menni. Micsoda marhaság, te pójás, Csak nem az anyádat akarod látni. De igenis, az anyámat akarom látni, és te is biztosan meg akarnád nézni, ha lenne anyád. Én nem vagyok pójás. Joe könnyezve szipogott. Jól van, hadd menjen csak haza a pólyás, baba, Ugye, hát, mi nem bánjuk? Szegény gyerek minden áron az anyját akarja látni. Hát csak lássa. De neked tetszik itt, ugye, Huck? Mi itt maradunk, igaz? Hát nagyon kevéssé meggyőző igennel felelt. Soha életemben nem fogok veled beszélni, mondta Joe és felállott. Gyerünk, folytatta. Lassan megindult és felöltözött. Kétörődik veled, mondta Tom. A kutya se kíván téged, Szaladj csak haza, majd kinevetnek. Pont ilyenek az igazi kalózok, minte. te. Hák és én nem vagyunk síró babák, mi itt maradunk. Igaz-e, Hák? Menjen csak haza, ha annyira akar, majd csak megleszünk nélküle is valahogy. Tom azonban egyáltalán nem érezte jól magát, és nyugtalanul nézte, hogyan öltözik Némán tovább, Joe. Azon kívül aggasztó volt az is, hogy Hak nagy figyelemmel kísérte Joe készülését, és vésztjóslóan hallgatott. Mikor aztán Joe készen lett, búcsúzó nélkül a túlpar felé lábalt. Tom szíve bánattal telt meg, Hakra nézett. Hak azonban nem bírta tovább elviselni tekintetét, és lesütött el szemét. Aztán megszólalt. Én is hazamegyek, Tom. Kezdett már is rossz lenni, ahogy olyan egyedül vagyunk. És most még rosszabb lesz, Tom. Gyere, menjünk mi is! Én nem megyek, mind elmehettek, de én itt maradok. Tom, én inkább elmegyek. Menj, kitart vissza. Hak szintén felszedte rondjait, aztán így szólt. Tom, szeretném, ha velünk jönnél. Gondold meg még egyszer, a parton várunk. Akkor várhattok egy darabig? Hak bánatosan neki indult. Tom ott állt és nézett utánuk, azzal az erős kívánsággal küszködve, hogy büszkeségét feladva ő is utánuk menjen. Abban reménykedett, hogy a két szökevény megállt, de azok lassan mentek tovább a vízben. Tom ekkor hirtelen érezte, hogy milyen magányos csöndes lett egyszerre minden. Feladta büszkeségét, és pajtásai után rohanva kiabált. – Várjatok, várjatok, mondok valamit! Azok azonnal megálltak és hátrafordultak. Mikor Tom elérte őket, elkezdte nekik titkát mesélni. A két fiú érdeklődés nélkül hallgatta, míg ki nem derült, hová akar kijukadni Tom. Ekkor aztán hatalmas csatakiáltással üdvözölték a tervet, és kijelentették, hogy kitűnő. Azt mondták, hogy ha előbb mondta volna nekik, egyáltalán nem indulnak el. Tom kimagyarázkodott valahogy a hallgatásból, bár tulajdonképpen attól félt, hogy még a titok sem tudná a két fiút visszatartani. Azért halogatta tartalékgyanánt utolsó csábításul. A gyerekek visszajöttek, újra kezdték a játékaikat és egész idő alatt Tom nagyszerű és csodálatos tervéről beszélgettek. A bőséges tojás és halebéd után Tom kijelentette, hogy szeretne pipázni tanulni. joe tetszett az ötlet és ő is meg akarta próbálni. Hak erre két pipát csinált és megtöltötte őket. Ezek az újoncok idáig még soha nem pipáztak, Legfőjebb szőlőlevélből készült csípős szivarokat szívtak, ezt azonban egyáltalán nem lehetett felnőttes dolognak tekinteni. Elnyúltak a földön, és félkönyökre támaszkodva lassan, óvatosan pöfékelni kezdtek. A füst kellemetlen ízű volt, kicsit köhögtek tőle, de Tom megvetéssel mondta. Hát, ez ilyen könnyű. Ha tudtam volna, hogy ennyi az egész, már régen megtanultam volna pipázni. – Én is? – lelkesedett Joe. – Igazán semmi. Hányszor láttam embereket pipázni, és azt gondoltam, bárcsak én is tudnék, de azt soha sem hittem volna, hogy tudok is, – mondhatom. – Igazán így volt. – Ugye, Huck? Hányszor hallottad, hogy én így beszéltem? – Nem igaz? – Igen, jó egy párszor, – mondta Huck. – Igen, legalább százszor, – mondhatom. – Egyszer emlékszem, ott lenn a Vágóhídnál. – Nem emlékszel, hát? Ott volt Bob Tanner, Johnny Miller és Jeff Thatcher is, amikor mondtam. Emlékszel rá, Huck? Igen, ez akkor volt, mondta Huck, amikor elvesztettem a fehér üveggolyómat. De nem, egy nap al előbb volt. Látod, igaz, hogy mondtam, szólt Tom. Huck rá, tanul. Azt hiszem, egész nap tudnék pipázni, mondta Joe. Egyáltalán nem érzem magam rosszul. Én se, mondta én is egész nap pipáznék, de fogadjunk, hogy Jeff Thatcher nem tudna. Jeff Techer Két szippantás után oda lenne, csak próbálná meg egyszer. Fogadjunk, hogy rosszul lenne, és Johnny Miller is. Szeretném egyszer látni Johnny Millert, amikor megpróbálja. Én is, mondta Joe. Fogadjunk, hogy Johnny Miller ehhez is csak úgy értene, mint mindenhez. Csak hozzászagolna, és már rosszul is lenne. Hát persze, hogy rosszul lenne. Te, Joe, hogy szeretném, hogyha most látnának minket a fiúk. Én is. Gyerekek, mondok valamit. Senki sem meséljen róla. Egyszer aztán, amikor mind ott lesznek, oda megyek, és azt mondom. Joe, van nálad pipa? Jó lenne rágyújtani. Erre te majd azt mondod, mintha ez semmi sem lenne. Igen, nálam van a jó üreg pipám, és még egy másik is. De a dohányom nem valami jó én azt mondom, ó, nem baj, csak erős legyen. Te aztán előveszed a pipádat, és nyugodtan rágyújtunk. Majd meglátod, hogyan fognak nézni. Hú, Isten bizony csuda jó lesz, bár már most lenne. Akkor majd elmondjuk nekik, hogy itt tanultunk pipázni, mikor kalózok voltunk. Akkor fognak még csak így, így kedni ránk. De még mennyire? Így beszélgettek, de a beszélgetés akadozott, összefüggéstelen lett. A hallgatások mind hosszabbra nyúltak, és a köpködés csodálatos módon megszaporodott. Úgy látszott, hogy a két fiú belsejében minden pórus, szökők alig tudták a nyelvük alatt lévő pincét kiüríteni, hogy az áradástól megmentsék, de ennek ellenére kis patakocskák folytak a torkukba, melyeket minduntalan enyhe hányinger kísért. Mind a két fiú nagyon gyalázatosan nézett ki, és szörnyű sápat volt. Előbb Joe ejtette ki újai közül a pipát, és Tom hamarosan követte Jót. Mindkettőjük belsejében vadul dolgoztak a szökőkutak, és Joe előtt mondta. – Azt hiszem, valahol elvesztettem a késem. Elmegyek, megkeresem. Tom kettő ajkakkal dadogta. – Segítek neked, menj ezen az úton, én majd a forrásnál megnézem. – Na, gyere, majd ma megtaláljuk. Hack erre leült, és egy óráig várt. Aztán már nagyon unta magát, és elindult, hogy pajtásait megkeresse. Az erdő közepén meg is találta őket, jó messzire egymástól. Mind a ketten sápadtak voltak, és mélyen aludtak. De Hack bizonyos jellegből arra a következtetésre jutott, hogyha terhükre is volt valami, attól már megszabadultak. A vacsoránál nem voltak bőveszédűek. Nagyon alázatosan néztek, és amikor hák az étkezés után elővette pipáját, és az övékét is elő akarta készíteni, mind a ketten nemet mondtak. Azon panaszkodtak, hogy nem ézik egészen jól magukat, biztosan ettek valamit délben, ami nem tett jót nekik. Éfél körül Joe felébredt és felkeltette a fiúkat. A levegő vésztjóslóan nyomott volt. A fiúk összebújtak és a lobogó köré kuporodtak, bár a mozdulatlan légkör nehéz-melege folytogató volt. Csöndben ültek és lélegzet visszafolytva vártak. A tűzfényen túl mindent elnyelt a fekete sötétség. Hirtelen fényre remegett át a sötétségen. Halványan látni lehetett a fák körvonalait, de csak egy pillanatra. Ezt még egy követte, majd még egy de ez már erősebb volt. A fák között, mint gyönges óhajtás, rezdült meg a levegő. A fiúk arcukon könnyű simogatást éreztek, amely olyan volt, mintha az éjszaka szellemes suhant volna el mellettük. Aztán csöndes szünet következett. Egyszer csak egy vakító villám nappal lávarázsolta az éjszakát, úgyhogy minden fűszálat megláthattak. Három riadt, hamus szürke arc merett az éles fénybe. Az égen előbb hatalmas mennydörgés gördült végig, majd eldördült, és végül tompa morajlással halt el a messzeségben. Jeges légáramlat rohant keresztül a tájon, letépte a leveleket, és felkavarta a tűzhely hamuját. Majd egy villám világította meg az erdőt, és ezt szörnyű dördülés követte. A fiúk úgy érezték, hogy fejük fölött széthasadtak a fák. A szörnyű sötétségben, amely a villámot követte, rémülten kapaszkodtak egymásba, néhány kövér esőcsepp kopogba hult a falelvelekre. – Gyorsan, gyerekek, a sátorba! – kiáltottatom. Felugrátak, Keresztül bukdácsoltak a gyökereken, hárman-három felé. Vad üvöltéssel harsogott a vihar a fák között. Egyik vakító villám a másikat követte, fűsiketítően csattogott az ég. Aztán, mintha a felhők szakadtak volna le a földre, megerett az eső. A fiúk kiabáltak egymásnak, de az üvöltő szél és a csattogó mennydörgés elnyomta a hangjukat. Végre egyik a másik után lassan elérte a sátrat, agyonázva, agyonfázva bebújtak, és jól esett, hogy nyomorúságukban egymást társai lehettek. Nem tudtak szót váltani, az öreg vitor csattogott, és a vihar hangjai is harsogtak. Az orkán egyre vadabb lett. Egyszerre csak elszakította a sátor köteleket, és magával ragadta az ócska vitorlát. A fiúk egymás kezét fogták, és bugdácsolva menekültek a partra, egy óriási tölgy védelme alá. Az égi háború ekkor érte el tetőfokát. Szünet nélkül követték egymást az egész éjszakát bevilágító villámok, úgyhogy nappali világosságban látszott az egész erdő. A hajladozó fák, a fehér tajtékkal borított folyam, a széltől kergetett esőcseppek. Stúnan az alacsonyan szálló felhők és a sűrű eső fátyolán keresztül látszottak a part halvány körvonalai. Egymás után dőltek ki a harcból a faóriások, és recsegő robajjal zuhantak a fiatalabb növényzetre. Szünet nélkül villámlott, és csattogva fültépően recsegett a mennybolt. Az ég ijesztően és haragosan háborgott. A vihar egyszerre csak a szörnyű erőfeszítésben elérte csúcspontját, úgy látszott, hogy darabokra szaggatja a szigetet, felgyújtja villámokkal, belesülyezti egészen a fák csúcsáig a vízbe, elfújról a minden élőlényt, és egyszerre mindent megsemmisít. Szörnyű éjszaka volt. Végül mégis lecsillapodott a harc, az ellenséges erők visszavonultak, a fenyegető dörgés és morajlás egyre gyöngült, és a béke átvette uralmát a természet fölött. A fiúk még mindig reszketve visszatértek a táborhoz, de úgy találták, hogy minden baj ellenére hálásnak kell lenniük, mert a hatalmas szikomorfát, amely a táboroztak, villámoktól szétforgácsolva találták. Boldogok lehettek, hogy nem voltak alatta, amikor a szerencsétlenség történt. Az egész tábor vízben úszott. A tábor kialudt, mert hiszen csak könnyelmű gyerekek voltak, akik a jó időben egyáltalán nem gondoltak esőre. Most aztán itt volt a baj. Minnyáján tökéletesen át voltak kázva, és vacoktak a hidegtől. Éke szólóan ecseterték szerencsétlenségüket, de aztán felfedezték, hogy a tűz egy hatalmas fatörzsön nem aludt ki egészen. Türelmesen élezgették. A ledölt fatörzsek alól száraz ágacskákat leveleket gyűjtöttek össze, és végre sikerült is a tüzet felszítani. Erre aztán egy határfát hordtak köré, és boldogan gyűltek a tűz mellé. Megszárították a teljesen elázott sonkát, megették, és a tűz körül szárítkozva egész éjjel dicsőséges, éjféli kalandjukat tárgyalták reggelik, mert hiszen egyetlen száraz sem találtak, ahová lefekhettek volna aludni. Amikor az első napsugarak a fák közé lopakodtak, fáradtan lementek a homokos partra, lefeküdtek és elaludtak. A forró nap már majdnem megsütötte őket, amikor kimerülten felébredtek és reggelizni indultak. Reggeli után álmosak és szótlanok lettek. A honvágy újra jelentkezett. Tom látta az előjeleket és amennyire tőle lett igyekezett kalóztársait felvidítani, de azok semmi iránt sem árultak el érdeklődést. Golyó, cirkusz, fürdés egyaránt hatástalan maradt. Emlékeztette őket a nagyszabású titokra, és ezzel sikerült a jókedv kis sugarát a társaságba lopni. Ezt a pillanatnyi hangulatot kihasználva új tervet ajánlott. Felszólította őket, hogy hagyják abba a kalósságot, és legyenek a változatosság kedvéért indiának. És ez az ötlet sikertaratott. Nem sokára tetőtől talpig bekenték magukat feketei szappal. Olyanok voltak, mint a csíkos zebrák. Persze mindnyáján törzs lettek, és pár perccel később már az erdőben rohantak végig, hogy megtámadjanak egy angol telepet. Ezután három ellenséges törzsre oszlottak. Különböző leshelyekről szörnyű csataki kiáltással megrohanták egymást. Ezer szám ejtették el, és kalpolták meg ellenségeiket. Szörnyű véres nap volt, és ez nagyon kielégítette őket. Vacsodatájt éhesen és boldogan gyülekeztek a táborban. Ekkor azonban úgy nehézség merült fel. Ellenséges indián törzsek nem ülhettek baráti tábortűz mellé békekötés nélkül. A béke viszont lehetetlen volt a békepipa elszívása nélkül. Ki hallotta volna, hogy valaha békepipa nélkül történt békekötés. És két indián szívből bánta már, amiért nem maradtak meg mindvégig kalóznak. De most, más kiút nem lévén, a tőlük telhető legvidámabb arccal vették át a pipát, és mindegyik a törvényekhez illően megtette a szükséges szippantásokat. Ekkor lettek csak igazán boldogok, hogy átértek az indiánságra. Hatalmas nyereségre tettek szert. Úgy találták, hogy most már tényleg tudnak pipázni anélkül, hogy le kellene menni elveszett késeket keresgélni. Nem érezték rosszul magukat, legalábbis csak enyhez hídülés kerülgette őket. Persze nem voltak bolondok a bíztató kezdet után felhagyni a kísérletezéssel, Vacsora után megint óvatosan rágyújtottak, és nagy diadallal hívták pipájukat. Így aztán boldog és vidám estét töltöttek el, és új művészetükre büszkébbek voltak, mintha tíz indián törzsecskalkoltak volna meg. De most hagyjuk őket a pipánál, a fecsegésnél, meg pillanatnyilag semmi szükség rájuk. Annál kisebb volt a vidámság ezen a szombati délután a falucskában. Harperék és Polinéni családja nagy bánat és keserű könnyek közepette gyászruhát öltöttek. A falu szokatlanul csendes volt, bár rendes körülmények között is bajosan lehetett lármásnak mondani. Az emberek elgondolkozó arccal végezték munkájukat, keveset beszéltek, de annál többet sóhajtoztak. A szabad szombat délután valóságos teher volt a gyerekeknek is. Semmi kedvük sem volt megszokott játékaikhoz. Lassan abba is hagyták a játékot. Délután Becky Thatcher szomorúan járkált az üres iskola udvarán. Semmi sem tudta megvigasztalni. Bárcsak meg lenne az a részgomba, amit tőle kaptam, nincs most semmi emlékem. Sóhajtott, és alig tudta könnyeit visszatartani. Aztán megállt, és így szólt magához. Éppen itt álltunk. Ha még egyszer történne, a világ minden kincséért sem mondana, de most már eltávozott, és én soha, soha sem fogom látni. Ez a gondolat lesújtotta, és könnyes szemmel ment el onnan. Ekkor bejött egy csapat fiú és lány, Tom és Joe játszó pajtásai. Megálltak a kerítés mellett, és kegyeletes hangon beszélgettek arról, hogyan csinálta ezt vagy azt Tom, és mit mondott Joe, amikor utoljára látták. Minden szavuk, minden tettük szörnyű, erejű jóslat volt, amit most már természetesen láttak. A gyerekek még a pontos helyet is megmutatták, ahol az elveszett fiúk akkor álltak, és körülbelül ilyesféléket mondtak. Éppen így álltam itt, és minthogyha te lennél, Tom, ilyen közel voltam hozzá. Ő mosolyogott, és ekkor valami hideg borzongás futott végig rajtam. Persze akkor nem gondoltam, mit jelent ez, de most már tudom. Aztán azon vitatkoztak, hogy ki látta utoljára a halott fiúkat. Sokan követelték maguknak ezt a szomorú kitüntetést, amelyet tanúbizonyságokkal igyekeztek alátámasztani. Végre megegyeztek abban, ki látta utoljára az elhunytakat, kibeszélt velük utoljára, és a szerencsés nyertesek szent fontoskodással tekintettek magukra, a többiek pedig irigyen bámulták nagyságukat. Egy szegény kisfiú pedig, akinek már semmiféle szerep sem jutott, az emlékezéstől meghatott hangon mondta. Engem meg egyszer megvert Tom Sawyer. De a dicsőségnek ilyen tényfaló való hajhászása merőben elhibázott dolog volt. Ezt a szerepet nagyon is sok fiú vállalhatta, így aztán a kitüntetés értéke erősen csökkent. Ez a csoport az elveszett hősök emlékéről beszélgetve szintén elhagyta az iskola udvart. Másnap reggel, amikor a vasárnapi iskolát befejezték, megszólaltak az összes harangok. Nagyon csöndes délelőtt volt, és a harangok gyászos kongása összhangban állott a természet ünnepélyes hangulatával. A városka lakói összegyülekeztek, és egy pár percig suttogva beszélgettek a templom előtt a szomorú esetről. A templomban azonban csönd volt, csak a ruhák suhogása zavarta meg az ünnepélyes hangulatot, mikor az asszonyok leültek. Senki sem tudta volna megmondani, mikor volt ennyire tele a kis templom. Várakozó, tompa szünet következett. Végre megjelent Póli néni, akit és Méri követett, aztán a Harper család. Az egész gyülekezet tisztelettudóan felállott, és mindenki állva maradt, míg csak a gyászolók az első padban lenemültek. Most megint gyászos némaság következett, amelyet csak itt-ott szakított meg egy-egy elcsuklózó kogás. Végre a tiszteletes felállott, és imádkozni kezdett. Utána szívbe markoló Zsoltárt énekelt el a gyülekezet, majd a tiszteletes úr belekezdett a gyászbeszédbe, amelynek textusa a következő evangéliumi részlet volt. Én vagyok a feltámadás és az élet. A beszéd folyamán a tiszteletes úr olyan élénk színekkel az elveszett fiúk kedvességét, erényeit és sokat ígérő képességeit, hogy mindenki keserűen emlékezett vissza elvakultságára és arra, hogy mennyire félre ismerte szegény fiúkat, és csak gonoszságukat és hibáikat akarta észrevenni. A tiszteletes úr nem egy megható jelenetet mondott el az elhunytak életéből, amelyek élénken bizonyították, mennyire szívűek és nagylelkűek voltak az eltávozottak. Úgyhogy mindenki láthatta, milyen nemes és gyönyörű történetek voltak ezek, és minnyáján bánatosan emlékeztek vissza, hogy akkor, amikor ezek az események lejátszottak, komisságnak, veszőzéssel nyugtázandó csinnek bélyegezték azokat. A tiszteletes úr beszédével együtt nőtt a gyülekezet meghatottsága. Végre az egész társaság csatlakozott a felfelszíró gyászolókhoz. Az egész templom egyetlen zokogó kar volt, sőt, maga a tiszteletes úr is sírt a szószéken. A karzaton most valami mocorgás hallatszott. Egy perccel később a templom ajtaja megnyikordult. A tiszteletes úr könnyei dzsebkendőjével leszárítva az ajtóra nézett, és szinte kővé merett. A gyülekezetből először egy-két tekintet fordult az ajtó felé, majd egy varázsütésre mindenki felállott és hátrafordult, miközben a három halott fiú vonult befelé a templomba. Tom volt a vezér, őt követte Joe, Hak teljesen szétrongyolódott ruhájában, szégyelősen ballagott utánuk. A karzaton bújtak el, és onnét hallgatták saját gyászbeszédüket. Pollinéni, Méri és a Harper család valósággal rávetették magukat feltámadott gyermekeikre, csókokkal, ölelésekkel árasztották el őket, sírtak, nevettek, közben pedig szegény Hak kínos zavarában ott állt, nem tudta pontosan, mit csináljon hová bújjon ennyi rábámészkodó ember elől. Habozott egy darabig, aztán megfordult, és igyekezett elsompolyogni, de Tom megragadta és megszólalt. Póli néni, ez nem igazságos, valakinek örülnie kell, hogy Hack is megjött. De mennyire, fiacskám, boldog vagyok, hogy látom ezt a szegény anyátlan jószágot. Póli néni gyengétségi rohamai, amelyekkel a szegény anyátlan jószágra támadt, Hackot még szerencsétlenebbé tették. Ekkor hirtelen felharsant a tiszteletes úrhangja. Dicsérjétek az urat, akitől minden dicsőség jön! Énekeljünk és mondjunk neki szívből köszönetet! Erre diadalmasan felharsant a régi hálaadó A jó öreg templom falai is belerezdültek, és Tom Sawyer a kalóz büszkén körülnézett, és magánérezve az irigykedő gyereksereg tekintetét bevallotta magának, hogy életének ez volt a legbüszkébb pillanata. Mikor aztán a bolondát egy gyülekezet kiment a templomból, minnyáján megegyeztek abban, hogy szívesen hagynák magukat még egyszer lóvá tenni, csak hogy megint ilyen gyönyörű éneket hallgassanak. Tom aznap Póli néni váltakozó hangulata szerint csókok és szerint nyaklevesek özenét kapta, és bizony bajosan tudta volna megmondani, melyik fejezte ki jobban Póli néni boldogságát és Istenben való megnyugvását. Ez volt háttom nagy titka. Az a terv, hogy a kalóztársaság vasárnap jöjjön haza, és vegyen részt saját gyászisten Szombat este a sötétben egy fatörzsön lovagolva átevesztek a folyón, vagy hat kilométernyire a falu határától az erdőben aludtak. Hajnalban aztán járatlan, sötét utakon a templomig lopakodtak, és a törött székek és egy rokkant pad társaságában a karzaton jól kijeludták magukat. Hétfőn a reggelinél Póli néni és Méri roppant figyelmes volt Tomhoz. Minden kívánságát teljesítették. Ezen kívül szokatlanul élénk társalgás fejlődött ki, melynek folyamán Póli néni azt mondta. Hát, én nem tudom, jó tréfa volt, hogy mindenkit egy hétig az orránál fogva vezettetek. Csak az a kár, hogy olyan kemény szívű vagy, és engem is megkínoztál. Ha egy fatörzön át tudtatok evezni, hogy megnézzétek saját gyászisten tiszteleteteket, Átjöhettél volna előbb is, és legalább küldhettél volna nekem vala figyelmeztetést, hogy csak megszöktél, de nem haltál meg. – Ezt igazán megtehetted volna? – mondta Méri. – És biztos meg is tetted volna, ha eszedbe jut? – Ugye megtetted volna? – kérdezte Póli néni, és arcán aggódó kíváncsiság égett. – Ugye, kisfiam, megtetted volna, ha eszedbe jut? – Hát, nem tudom. – Hisz ez mindent elrontott volna. – Azt hittem, hogy szeretsz ennyire – szólt Póli néni olyan bánatos hangon, hogy egészen elszomorította a fiút. – Én azt hittem, legalább gondoltál rá, ha már nem is tetted meg. – Drága Póli néni – könyörgött Méri – tudod, hogy nem akart rosszat. Ez csak Tom bolond kapkodása. Mindig annyi a dolga, hogy nem ér rá semmire sem gondolni. Annál szomorú. Szíd biztosan gondolt volna rá. Szíd egész biztosan el is jött volna. Egyszer, majd mikor már késő lesz, emlékezni fogsz rám, Tom, és azt fogod kívánni, bárcsak egy kicsit jobban szerettél volna, mikor igazán nem került semmibe. De pulinini tudod, hogy szeretlek, mondta Tom. Bár inkább úgy viselkednél, hogy elhihessem. De most már igazán azt kívánom, bár csak jöttem volna át, mondta Tom bánatos hangon. De álmodtam rólad, Pólinéni, és ez is valami, nem? Nem sok, a macska is álmodik, de mégis több a semminél. Mit álmodtál? Hát szerda éjjel azt álmodtam, hogy itt ültetek a szobában, te az ágy mellett, Szid a fásládán, és mellette méri. Tényleg itt ültünk, ahogy minden nap itt vagyunk. Boldog vagyok, hogy legalább álmodban eszedbe jutottunk egy kicsit. Aztán azt álmodtam, hogy Joe Harper anyja is itt volt. Tényleg itt volt? Álmodtál még valamit? Ó, egy egész sereget, nem most olyan zavaros minden. Hát, próbálj visszaemlékezni. Nem tudsz visszaemlékezni? Úgy rémlik, hogy a szél fújt valamit. Gondolkodj csak, Tom. Igen, a szél fújt valamit. Tom aggodalmasan simogatta homlokát, végülre megszólalt. Megvan, megvan, a gyertyát fújta a szél. Isten legyen irgalmas nekünk, beszélj csak, Tom. Úgy rémlik, mintha azt kérdezted volna, mitől lobog ez a gyertya. Folytas, Tom. Vár csak egy percre, hadd gondolkodjam. Igen, igen, igen, azt hiszem, azt mondtad, hogy nyitva van az ajtó. Igaz, olyan igaz, mint ahogy itt ülök. Nem így volt, Méri. No, mond csak, fiam! Aztán azt mondtad, de nem tudom biztosan, hogy, hogy Szid... Mi? Mi? Mit mondtam Szidnek? Mit mondtam neki? Azt mondtad neki, hogy, hogy csukja be az ajtót. Az Isten szerelmére tényleg igaz. Soha életemben nem hallottam még ilyet, Nekem aztán nem mondják, hogy nincs igazság az álmokban. Majd átmegyek Szeri Harperhez és elmesélem neki. Kíváncsi vagyok, mit fog ehhez szólni. Mindig csak azt mondja, hogy buta babonásak vagyunk. De folytasd, Ó, most már olyan világosan látok mindent, mintha világos nappal lenne. Aztán azt mondtad, hogy én nem vagyok rossz gyerek, csak könnyelmű, élénk és felelőtlen, mint egy kis csikó. Tényleg így van? Magasság, Béli, Isten! Beszélj már, Tom! Aztán elkezdtél sírni. Istenemre sírtam, de mennyire? Nem is először. És aztán aztán Harper néni is elkezdett sírni, és azt mondta, hogy Joe is ilyen volt, és azt kívánta, hogy bárcsak ne verte volna meg, mert ellopta a tejfelt, hiszen ő, ő maga öntötte ki. Tom, az úr szállt meg, ez a legtisztább látnoki megérzés. Isten látja a lelkemet. Folytasd, Tom. Aztán Szid mondott valamit. Nem emlékszem, hogy mondtam volna valamit, tétakozott Szid. De igen, mondtál, Szid, szólt Méri. Most most ne beszélj, hagyd ott Mit mondott Szid? Azt hiszem, azt mondta, hogy reméli, hogy nekem jobb ott, ahol most vagyok. De hogyha néha jobban viselkedtem volna. No, mit szóltok hozzá? Az ő szavai. Erre aztán keményen rászóltál. De mennyire rászóltam? Egész biztos, hogy valami angyal volt itt elbújva. Egész biztos. Aztán Harper néni mesél joe hogyan ijesztette meg egy békával. Te meg elmondtad neki, hogy én beadtam Piternek az orvosságot. Oh, – Ó, olyan igaza, hogy itt ülök. Aztán mindenfélét beszéltetek, hogyan kerestetek minket a folyóban, és hogy vasárnap lesz a gyászisten tisztelet. Aztán Harper nénével egymás nyakába borultatok, és ő elment. – Istenemre így történt? Igazán így történt? Nem mondhattál volna többet, akkor sem, ha itt lettél volna. – És aztán mi történt aztán, Tom? Aztán úgy rívjuk, hogy imádkoztál, értem. Igen, láttalak, és minden szavadat hallottam. Aztán lefeküdtél az ágyba, és én olyan szomorú voltam, hogy elővettem egy darab fakérget és ráírtam, nem haltunk meg, csak elszöktünk kalóznak. És aztán letettem a gyertya mellé. Te már aludtál, de olyan jóságos volt az arcod, hogy fölét hajoltam, és megcsókoltalak. Igazántom, – Igazán? Ezért mindent megbocsájtok neked. Viharosan magához ülelte a fiút, aki most úgy érezte magát, mint a legalávalóbb gonosz tevő. – Igazán nagyon szép volt, bár csak álom volt. – morfondírozott szit félhangosan. – Hallgassz, szid, az ember álmában is csak azt teszi, amit ébren tenne. – Gyere, ide Tom, nézd csak ezt a szép nagy almát. Ezt félretettem neked hogyha mégis megtalálnának. De most menjetek az iskolába, hálát adok az Istennek, hogy visszaadott nekem, hogy hitemet és hosszú tűrésemet kegyesen megjutalmazta, bár lehet, hogy méltatvan vagyok rá. De ha csak a méltók nyernék el áldását, és csak azokat segíteni az úr keserű napjaikban, kevesen lennének az örvendezők, és kevesen jutnának az ő országába. De gyerünk gyerekek, gyerünk, szíd mérítom. A gyerekek elmentek az iskolába, az öreg hölgy pedig átszaladt hárperékhöz, hogy elmesélje Tom csodálatos álmát. Szét kitűnő érzékkel elhallgatta véleményét az egész álomról, és semmi sem szólt, mikor elindultak, bár azt gondolta. csoda átlátszó, ilyen hosszú álom egyetlen hiba nélkül, az ördög hiszi el. Micsoda hős lett Tom! Már nem ugrált, és nem rohant össze-vissza, hanem méltóság teljes komolysággal sétált, ahogy egy kalózhoz, akin mindenkinek a tekintete megpihent, illendő is volt. Alóban mindenki csodálta. Tom ugyan igyekezett úgy tenni, mintha nem venni észre, hogy bámulják, és nem hallanám mit mondanak róla, de a dicsőség volt lelkének étele és itala. Nálánál kisebb fiúk büszkén jártak a nyomában, és boldogok voltak, hogy megtüri őket maga mellett, hogy együtt álthatják őket Tom Sawyerrel, aki úgy sétált a gyülekezet élén, mint a karmester, vagy mint a cirkuzi bevonulás élén lépkedő elefánt. A maga korabeli fiúk látszólag nem vettek tudomást arról, hogy Tom kalózkodni volt, de mindennek ellenére majd elemésztette őket a sárga irítség. Sokért nem adták volna, ha olyan naptól kicserzett bőrük van, mint neki, és éppen úgy vágyakoztak ragyogó hírére. Tom viszont egyiket sem cserélte volna el, egy igazi cirkuszért sem. Az iskolában a gyerekek annyira körül őt és gyót, olyan olyan ékeszóló csodálat ragyogott szemükben, hogy a két hős nagyon hamar igen magasan kezdte hordani az orrát. Számtalan szól belefogtak, hogy a kaland éhes hallgatóságnak elmeséljék történetüket, de soha se jutottak túl a kezdeten mert úgy látszik, ilyen képzelő erővel megáldott elbeszélők sose tudtak volna a végére jutni. Mikor aztán a sok mese végén elővették pipájukat, és nagyon komolyan pöfékeltek, dicsőségük legmagasabb csúcsára emelkedtek. Tom úgy határozott, hogy most már függetleníti magát Becky A dicsőség egy maga is kielégítette, csak annak akart élni. Persze nagyon valószínűnek tartotta, hogy most, mikor már híres lett, a kislány szeret neki békülni. De majd megmutatja neki, tud ő, ha akar olyan közönös maradni, mint bárki más. Meki éppen megérkezett, és Tom úgy tett, mintha nem látná. Elsétált előtte, és egy csomó fiúhoz és lányhoz csatlakozva beszélgetni kezdett. Látta, hogy Beki vidáman szaladgál ide-oda, csillogó szemmel, kipirultan kergette pajtásait, és hangosan felnevetett, valahányszor sikerült neki valakit megfogni. De azt is észrevette, hogy mindig az ő közvetlen közelében játszott fogócskát, és hogy Loffa mindig ránézett. Mindez nagyon hízelget bűnös hiúságának, de ahelyett, hogy Beki megnyerte volna magának kedveskedésével, Tom még magasabb lóra ült, és még gondosabban kerülte, hogy észrevegye a kislányt. Aztán Beki abba hagyta a szaladgálást, és jelentőség teljesen, lopva Tomra nézett. Észrevette, hogy Tom élénk társalgásba kezd Émi lawrence és látszólag mindenki másról megfeledkezett. Beki éles fájdalmat érzett, egyszerre rossz kedvű lett, el akart menni, de lábai áruló módon mindig vissza-vissza Tomhoz. Színlelt élénkséggel egy kislányhoz kezdett beszélni, aki közvetlenül Tom mellett állt. Megállj, Méri Austin, miért nem voltál tegnap vasárnapi iskolában? Hiszen ott voltam, nem láttál? Nem. Igazán ott voltál? Hol ültél? A harmadik padban, ahol mindig szoktam. Én láttalak téged. Te láttál? Furcsa, hogy én nem is vettelek észre, pedig a kirándulásról is akartam beszélni veled. Ki kirándulásról? Kirendez kirándulást? Anyukám megengedte, hogy én csináljak egy kirándulást. Istenem, de jó lesz, remélem megengedi, hogy én is elmenjek. Hát persze, hogy megengedi, a kirándulást az én kedvemért rendezi, és mindenki eljöhet, akit én meghívok. Téged is meghívlak. Jaj, de örülök, mikor lesz a kirándulás? Nem sokára, azt hiszem mihelyes a szünet megkezdődik. Júj, de jó lesz, az összes fiút és lányt meghívod? Igen, mindenkit, aki barátom, vagy aki barátom akar lenni. És lopva megint Tomra nézett, aki azonban Amy lawrence szórakoztatta a szigeten dúló szörnyű vihar leírásával. Éppen azt mesélte, hogy vágott bele a villám a szikomorfába, és hogy szakadt forgácsokra a fa. Ő meg ott állt három lépésre tőle. Én is elmehetek? kérdezte Grace Miller. Persze. És én kérdezte Sally Rogers. Te is? Engem is meghíz, mondta Susie Harper. És joe is? Igen. Így aztán Beki az egész örvendező csapatot meghívta, csak Tom és Émi nem kérte, hogy őket is elvigye. Tom még mindig beszélgetve hidegen elfordult tőle, és Émivel együtt elment. Bekinek remegett az ajka, és szeme tele volt könnyel, de erőszakott vidámsággal tovább beszélgetett. A kirándulás azonban élettelen unott tárgy volt már. Semméhez sem volt kedve, és amilyen gyorsan csak tehette, elmenekült és elbújt. Magányában jó ízűen kisírta magát. Még csak meg nem szólalt a csengő, szomorúan, híjúságában mélyen megsértve, egyedül üldögélt. De mikor fölállott, megrázta a fejét, szemében bosszúálló fénycsillant, és már tudta, mit kell tennie. A szünetben Tom diadalmas önelégültséggel legyeskedett továbbra is émi körül. Tekintetével bekitkereste kereste, és azon igyekezett, hogy bosszantsa. Mikor aztán észrevette, egyszerre lepottyant a magas lóról. Beki az iskola épület mögött egy kis padon ült, és egészen vidáman egy képes könyvet nézegetett. Alfred temple -lál. Annyira elmerültek benne, és fejüket olyan szorosan összedugták, hogy látszólag a világon semmi másról nem vettek tudomást. A féltékenység tüze szágódott Tom erejében. Gyűlölte önmagát, amiért könnyelműen visszautasította azt az alkalmat, amit Beki nyújtott neki, hogy kibéküljenek. Szamárnak, Bolondnak nevezte magát, és egyéb hasonló díszes címeket vágott saját fejéhez. Dühében sírni szeretett volna. Émi séta közben vidáman tovább fecsegett, és szíve boldogan dalolt, de Tom nyelve nem forgott. Nem is hallotta, mit mond Émi, és ha valamit kérdezett tőle, alig tudott egy ostoba igent vagy nemet adogni. Persze sokszor rossz helyen is mondta. Újra és újra az iskola mögé ment, hogy ezt a gyűlöletes látványt minél jobban kiélvezze. Akaratlanul is mindig odavitte a lába, és ami a legjobban felháborította, beki még csak tudomást sem vett róla. Úgy tett, mintha egyáltalán nem is létezne. Beki persze látta őt, tudta, hogy már megnyerte a harcot, és boldog volt, hogy most Tom ugyanúgy szenved, ahogy röviddel előbb ő szenvedett. Émi boldog fecsegése elviselhetetlen volt. Hiába mondta Tom, hogy fontos és halaszthatatlan dolgai vannak, hogy későre jár. Émi az Istennek sem hallgatott. Vigyen el az ördög, hát nem tudok soha megszabadulni tőled, gondolta Tom. De még meg kellett hallgatnia a kislány ígéretét, hogy iskola után megvárja a kerítés mögött. Tom erre szívében Émi iránti gyűlölettel eltelve elrohant. Még ha valami más fiú lenne, gondolta Tom fogcsikorgatva, bárki az egész városból, de pont ez a majom, aki mindig új ruhában jár, ez, ez, ez az úrfi, megállj, te nyavajás! – Elverdlek én még téged, ahogy első nap is elvertelek, amikor a városba jöttél. Várj csak, majd megfoglak. Képzeletben már püfölte is a fiút, rugott, vágott, és a keze úgy járt, mint a cséphadaró. – Mondod már, hogy elég, te nyavajás, majd megtanítalak én kezdjű bedudálni. A gyűlölt vetétás meg is elégelte a verést, és így Tom képzelt diadala nagy megelégedésre be is fejeződött. Délben hazarohant, nehogy Émivel találkozzék, akinek hálás boldogságát lelkiismerete épp úgy nem bírta elviselni, mint ahogy féltékenysége mind nagyobb kínokkal gyötörte. Beki újra elkezdte Alfreddel a képes könyvet nézegetni, de mikor lassan múltak a percek, és Tom csak nem mutatkozott, hogy szenvedjen, beki diadala is elfelhősödött, és elvesztette minden érdeklődését. Szórakozott, és komor lett. Ezt a lelki állapotot bánat követte, Időnként izgatottan figyelte a közeledő lépteket, de reményében mindig csalódnia kellett. Tom nem jött. A végén igen nyomorultul érezte magát, és azt kívánta, bár csak ne feszítette volna végre tekig a húrt. – Nézd, milyen szép, mutatott szegény Alfred egy képre. A fiú látta, hogy elveszíti a kislánt, csak azt nem tudta miért. Beki erre elvesztette türelmét, és felkiáltott: Hagyd engem békében, mit törődöm én vele! Könnyekben tört ki, és ott hagyta. Alfred mellette oldalgott, és megpróbálta vigasztalni, de Beki rákiáltott: Menj innen, és hagyj egyedül! Nem értesz, utállak! A fiú megállt. Nem értette, mit csinálhatott, hiszen Beki megígérte, hogy délben képeket fognak nézni, és most itt van. Sírva elment. Alfred tanástalanul lépett be az üres tanterembe. Érezte, hogy megalázták, és ez dövítette. Hamarosan megtalálta az igazsághoz vezető utat. A lány csak arra használta föl, hogy Tom szójárt bosszancsa. Ez a gondolat azonban egyáltalán nem csökkentette Tom iránti gyűlöletét. Szerette volna Tomot valami bajba keverni, persze csak úgy, hogy magának nem árt vele. Ekkor észrevette Tom olvasókönyvét. Itt volt az alkalom. Felnyitotta a délutáni leckénél, és ráöntötte a tintát. Beki ebben a pillanatban nézett be az ablakon és meglátta Alfredet, de elszaladt és nem árulta el magát. Azzal a szándékkal indult haza, hogy megkeresi Tomot és elárulja neki ezt a merényletet. Tom hálás lesz érte, végre kibékülnek és minden rendbe jön. Alig érte a fele útra, már is megváltoztatta szándékát. Tom viselkedésére gondolt, amikor a kirándulásról mesélt. Az emlékezés kínos volt és szégyelte magát. Elhatározta, hogy a tintás könyvvel együtt benne hagyja a pácba, és mélyéből örökké utálni fogja. Tom sötét hangulatban érkezett haza, de Póli néni első szava nyilvánvalóvá tette, hogy nem sok vígasztalásra van kilátása. Tom, legszívesebben eleve nem megnyúználak, de Póli néni, nem is csináltam semmit. Épp eleget. Bolond fejjel átrohanok Szerin harperhöz, hogy elmondjam neki a te buta álmodat, és bebizonyítsam, hogy igenis igazak az álmak. Erre kiderül, hogy ő már kiszedte joe hogy te itt voltál szerdai éjjel, és kihallgattad a beszélgetésünket. Igazán nem tudom, hogy mi lesz az ilyen gyerekből, aki képes ilyeneket csinálni. Nem is tudom, mit tegyek veled. Lóvá tettél. Hagytad, hogy átmenjek Harperékhez, és nem szóltál volna egy szót sem. Ebből a szemszögből nézve a dolgok mindjárt másképpen festettek. Reggeli meséjét Tom kitűnő és nagyon szellemes viccnek tartotta, de most látta, hogy alávaló ostobaság volt. Fejét lógatta, és egy pillanatig semmi sem jutott az eszébe, aztán megszólalt. Paulinéni, néni, én igazán nem akartam, nem is gondoltam rá. De, fiam, te soha nem gondolsz semmire, mindig csak magadra gondolsz. Arra persze tudtál gondolni, hogy átgyere a szigetről és kinevest a mi bánatunkat, és arra is tudtál gondolni, hogy össze-vissza beszélj nekem arról az álmodról, de az már nem jutott eszedbe, hogy megvégaztaj minket és megszabadíts a gonosztól. Puli most már nagyon is belátom, hogy csúnya dolog volt, de nem akartam semmi rosszat. Igazán nem és igazán nem azért jöttem át, hogy kinevesselek benneteket. Hát akkor miért jöttél? Azért, hogy megmondjam neked, hogy ne aggódjatok értünk, mert nem fulladtunk meg. Tom, Tom, hálát adnék az Istennek, én lennék a legboldogabb, ha tényleg azért jöttél volna. De tudom, hogy nem igaz. És te is tudod. De igen, Póli néni, ezért jöttem. Isten bizony. Ne hazudj, Tom, ne hazudj. Százszor rosszabb a bűnöd, ha még hazugsággal is tetézed. Igazán nem hazudok, Póli néni. azért jöttem, hogy te ne búsulj. Igazán csak azért az egyért jöttem. Hiszen, ha el tudnám hinni, odaadnám érte a fél világot, ha igaz lenne, és jóvá tennéd vele egy csomó bűnödet. Boldog lennék, hogy megszöktetek, hogy komiszak voltatok, de hiszen nem igaz. Miért nem mondtad meg nekem már akkor éjjel, mi? Hát tudod, Póli néni, mikor elkezdtek beszélni a vasárnapi gyászisztentiszteletről, akkor már nem tudtam megszabadulni attól a gondolattól, hogy elbújjunk a templomba. Nem akartam az egészet elrontani, így aztán zsebre vágtam a fakérget, és nem szóltam semmit. Micsoda fakérget? Hát azt a fakérget, amelyikre felírtam, hogy elmentünk kalóznak. Bár csak felébredtél volna, mikor megcsókoltalak. Most igazán kívánom. Nagynénének szigorú vonásai hirtelen megenyhültek, és szemében gyöngeség ragyogott. – Igazán megcsókoltál, Tom? – Hát persze. – Biztos vagy benne, Tom? – Hát persze, hogy biztos vagyok, Pollinéni. Miért csókoltál meg? – Mert szeretlek, és szomorú voltam, hogy sóhajtoztál. Tom szavainak hiteles csengésük volt. Az öreg nem is tudta hangjának remegését eltitkolni, mikor megszólalt. Na gyere, csókolj meg, Tom, aztán mars az iskolába, már éppen legfőbb ideje, és ezentúl igyekez kevesebbet bosszantani. Abban a szempillantásban, amikor Tom elment, Polly néni berohant a szobájába, és előhúzta annak a kabátnak a roncsait, amelyekben Tom kalózkodott. A kabátkát kezében tartotta, megállott egy percre, és így szólt. Nem, nem merem megnézni, szegény fiú biztosan hazudott, de olyan édesen hazudott. Igazán öröm és boldogság volt hallani. Remélem, hogy az úr, nem tudom, hogy az úr megbocsálta neki, mert most csak jó szívűségből hazudott, de inkább meg se nézem a kabátot. Erre letette a kabátot, és bác kétszer is kinyújtotta érte a kezét, mindig újra előtt lenedve visszahúzta. Végre csak kézbe vette a kabátot, és így erősítgette magát. Ó, oh, nem baj nem leszek szomorú, ha még hazudott, akkor sem. A kabát zsebébe nyújt, és egy pillanattal később könnyes szemmel betűzgette ki a kis fakéreg darabon Tom írását. Most igazán meg tudnám bocsátani ennek a gyereknek minden vétkét, mondta zokokba. Volt valami Póli csókjában, ami elvette Tomorosz kedvét, úgyhogy megint vidáman és boldogan indult iskolába. Olyan szerencséje volt, hogy a nagyrét elején találkozott Beki Tecsörrel. Pillanatnyi hangulatának engedve, habozás nélkül odafutott hozzá és megszólította. – Ma igazán utálatos voltam, Beki, ne haragudj, soha-soha többet nem fogom megtenni, gyere béküljünk ki! A kislány megállott és megvetően végignézte. Hálás lennék, ha a maga dolgával törődne, Tom Sawyer úr, soha többé nem fogok magával beszélni. Felvetette a fejét, és tovább ment. Tom nagyon meghükkent, még ahhoz sem volt érkezése, hogy a kislánynak megmondja a véleményét. Két törődik veled, gőgös liba? Mire összeszedte volna magát, beki már elment. Így aztán nem szólt semmit, pedig szörnyen dühös volt. Beballagott az iskola udvarba, és azt kívánta, bár csak Beki fiú lenne, és elképzelte, milyen kegyetlenül elverni. Mikor találkozott vele, csípős megjegyzést tett rá, de a kislány is visszavágott. Így aztán a szakítás végérvényes volt. Beki szörnyű elkeseredésében már alig tudta kivárni, hogy megkezdődjék az iskola, és Tom a tintás könyvéért megkapja a maga verésadagját. Még ha szándékában is állott volna Alfred temple mint tettest feljelenteni, Tomnak ez az utolsó sértő teljesen elsöpörte jó szándékát. Szegény kislány még nem tudta, milyen gyorsan közeledett feléje a végzet. A tanító Dobbins úr középkorú ember volt, akiben ki nem elégített becsvágy éget. Vágyainak ne további az volt, hogy orvos legyen, de mint szegény ember fia nem vihette többre a tanítóságnál. Minden nap elővett fiókjából egy titokzatos könyvet, amelybe, még a gyerekek tanultak, szorgalmasan elmerült. Ezt a könyvet szigorú zár alatt tartotta. Még a legkisebb gyerek is majd meghalt a kíváncsiságtól, hogy legalább egy pillantást vethessen a könyvbe, de sohasem volt rá alkalom. Minden fiúnak és lánynak megvolt a maga sajátos elmélete a könyv tartalmáról, de két elmélet sem hasonlított egymásra, és a tényeket sehogy se tudták megközelíteni. Mikor Beki bement az osztályba, megállt a tanító asztala előtt és észrevette, hogy a kulcs az árban van. Itt a nagy pillanat. Beki körülnézett, egyedül volt. A következő pillanatban kezébe kaparintotta a könyvet. A címlap valami anatómia, semmit sem mondott neki. Erre lapozni kezdett benne. Mindjárt az első oldalon egy gyönyörűen megrajzolt és kisíthetet ábra volt, egy ember képe. Ebben a pillanatban árnyékesett a könyvre. Tom Sawyer lépett be az ajtón, és kíváncsi pillantást vetett a képre. Beki a könyvhöz kapott, és be akarta csukni, de olyan szerencsétlenül, hogy a gyönyörű képet ketté hasította. A könyvet bedobta a fiókba, ráfordította a kulcsot, és dühös szégyenkezéssel sírni kezdett. Tom Sawyer, te vagy a legalávalóbb csirkefogó, leselkedsz az emberre, és kémkedsz utána. Mit tudtam én, mi csinálsz? Szégyeld magad, Tom Sawyer. Persze most mindjárt szaladsz árulkodni. Jaj, mit csináljak? A tanító úr meg fog verni, pedig engem még sohasem büntettek meg az iskolába. Kis lábával toporzékolni kezdett és dühösen folytatta: Erit csak árulkodó Júdás, de én is tudok valamit, várj csak. Majd meglátod, te utálatos, te utálatos! Erre aztán görcsőzokogással kiszaladt az iskolából. Tom ettől a támadástól megdöbbenve valósággal megnémult. Sokára tér csak magához, és ezt gondolta. Milyen buták ezek a lányok? Azt mondja, még sohasem verték meg. Pedig hát mi egyverés? verés? Két vele. Persze a lányok nyúlszívűek, gyáva kutyák. De nekem eszembe sincs, hogy megmondjam az öreg Dobbinsnak. Megfizetek én neki másképp is, nem csak ilyen piszkos módon. De hiába, úgyis kiderül. Az öreg megkérdi, majd ki el a könyvet. Erre senki sem fog felelni. Aztán majd egyenként kezdi kikérdezni, és már az arcán látni fogja. A lányok gerinztelenek, mindjárt elárulják magukat. Aztán Becky csör, majd megkapja a maga porcióját. Ezen már nem lehet segíteni. Befejezésül még hozzátette. Mit bánom én? Ő is örülne neki, ha engem verne el az öreg, csak kapja meg ő is a magáét. Tom kiment és csatlakozott komiszkodó osztálytársaihoz. De néhány perc múlva megérkezett a mester, és megkezdődött a tanítás. Tom nem mutatott túl nagy érdeklődés tanulmányai iránt. Minden pillanatban a lányokhoz nézett, és beki arca elszomorította. Minden tekintetbe véve egyáltalán nem akart részvétet érezni iránta, de mégis olyasmit érzett. Sehogyan sem tudott amúgy Isten igazából dühös lenni. De most felfedezték tintás olvasókönyvét, és egy darabig Tom saját gondjaival volt elfoglalva. Bekit is felrázta az esemény szomorú közönyéből, és érdeklődve nézett a fejlemények elé. Egyáltalán nem várta, hogy Tom valahogy ki tudja mosni magát, ha tagadja, hogy ő tintázta össze a könyvet, és tökéletesen igaza is volt. A tagadás még csak rontott Tom ügyén. Beki azt hitte, örülni fog ennek, és minden igyekezettel azon volt, hogy örüljön is, de ez sehogyan sem sikerült neki. Mikor aztán végül is a legrosszabra került a sor, valami megszólalt benne, hogy beárulja Alfred temple -t. de erőszakot vett magán és hallgatott, mert mint mondottak, egészen biztos elárul, hogy én téptem el a képet. Még akkor sem szólnék semmit, ha az életét menteném meg vele. Tom megkapta a verést, visszament a helyére, de egyáltalán nem érezte magát szerencsétlennek, mert maga is lehetségesnek tartotta, hogy valami hevesebb verekedésben tényleg ő döntötte rá a tintát az olvasókönyvre. Ez egyáltalán nem volt elképzelhetetlen, csak szokásból és hagyomány tiszteletből tagadott, és tagadása mellett elfből tartott ki. Elmúlott egy hosszú óra. A tanító bóbiskolva ült trónján, a termet pedig az osztály álmosító zsongása töltötte meg. Egyszer aztán Dobbin szúr, kinyújtózkodott, ásított egyet, kihúzta fiókját, benyúlt a könyvét, és egy percre úgy látszott, hogy határozatlan, vajon elővegye -e a könyvet, vagy hagyja békében. A gyerekek unottan néztek fel, de volt két szempár, amely élénk figyelemmel kísérte mozdulatait. Dobbins tanító úr egy darabig szórakozottan babrálta a könyvét, majd elővette és székében kényelmesen elhelyezkedve olvasni akart. Tom egy pillantást vetett be kire. Így nézett rá egyszer egy meghajszolt nyúl, amikor ráemelte puskáját. Ebben a pillanatban már el is haragját. Valaminek történnie kellett. Villám gyorsan kellett valamit csinálni, hanem a közeli veszély úgy látszik megbínította a találékonyságát. De mégis, megvan. Ragyogó ötlete támadt. Oda rohan, kikapja a könyvet a tanító úr kezéből, és kimenekül az ajtón. De elhatározásában habozott egy percig, és az alkalmas pillanat már el is veszett. A mester kinyitotta a könyvet. Boldog lett volna, ha az elszalasztott alkalom visszatér, de már késő volt. Tom tudta, hogy bekit semmi sem menteti meg. A következő pillanatban a tanító úr az osztályra merett. Minden gyerek még a legártatlanabb is lesunta a fejét a tanító fenyegető tekintetétől. Halálos csönd volt néhány másodpercig, míg a tanító valahogy lebírt a dühét, és utána szörnyű hangon megszólalt. Kitépte el ezt a könyvet. Egy mukkanás sem hallatszott, a légy zümmögését is meg lehetett volna hallani. Mikor aztán senki sem jelentkezett, a tanító egyenként tette fel kérdéseit, és minden arcon a bűnösség áruló jeleit kutatta. Benjamin Rogers, te tépted el a könyvet. Tagadó válasz, aztán szünet. Joseph Harper, te tépted el? Még egy tagadó válasz. Tom rossz közérzete a lassú esemény kinyjait közepette, mind jobban növekedett. A tanító járatta szemét a fiúk padján. Egy darabig gondolkodott, majd a lányokhoz fordult. Amy Lawrence. Egy fejrázás volt a felelet. Gracie Miller. Ugyanaz a jelenet megismétlődött. Susan Harper, te tetted? Tedd. Újabb tagadás következett. Most bekin volt a sor. Tom az izgalomtól és a helyzet nyilvánvaló reménytelenségétől remegett. Rebecca Thatcher. Tom nézte rémülettől fehér alcát. – Te tépted el? – Mi? Nézd csak a szemembe! Beki könyörögve emelte fel a kezét. – Te tépted el a könyvet? Mint a villámcsapás jutott Tom eszébe a gondolat. Felugrott és felkiáltott. – Én téptem el! Az osztály megkövülve bámulta ezt a hihetetlen őrülséget. Tom egy percig mozdulatlanul állott, még összeszedte magát, de mikor a katedra felé indult, hogy elnyerje büntetését, annyi meglepetés, hála és imádat sugázott feléje szegény beki szeméből, hogy ezért száz verést is elviselt volna. Saját ragyogó tettétől fellelkesülve egyetlen jajszó nélkül viselte el a legszörnyűbb verést, amelyet Dobbins tanító úr valaha is kiutalt és épp ilyen közönnyel hallgatta a hozzáfűzött kegyetlen parancsot, hogy iskola után két óra hosszat bezárva marad, mert nagyon jól tudta, kivárja majd odakint fogsága leteltével, és ez kárpótlás lesz a rapság unalmas óráiért is. Sötét bosszú tervekkel feküdt le aznap este Tom, mert beki bánatosan és szégyenkezve elmesélte neki Alfred Temple gonoszságát és saját árulását. De még bosszú szomját is kellemesebb gondolatok mosták el, és amikor elaludt, fél Beki utolsó szavait hallotta. Hogy tudtál ilyen nemes lenni, Tom? Közeledett a szünidő. A szigorú tanító napról napra szigorúbb lett, és egyre többet követelt. Azt kívánta, hogy iskolája a vizsga alkalmával kitűnően megállja a helyét. Honnalzója és virgácsa most már állandóan működött, legalábbis a kisebb gyerekek között. Csak a legnagyobb fiúk és a 18-20 éves nagy hölgyek menekedtek meg a veréstől. szúr verései pedig igen erőteljesek voltak, mert bár gyönyörű parókája alatt ragyogó kopasz fejet viselt, még a férfi kordelén állott, és izomereje semmi valót nem hagyott hátra. Minél jobban közeledett a nagynap, annál szenvedélyesebben tört ki belőle a benne szunnyadó zsarnokság, és szemmel látható kegyetlen örömmel büntette a legkisebb hibát és mulasztást. Ennek aztán az lett a következménye, hogy a gyerekek rémületben és félelemben töltötték napjaikat, éjjel pedig sötét bosszú terveket forraltak. A legkisebb alkalmat sem mulasztották el, hogy a tanítót bosszantsák valamivel. De Dobbins szúr éveren vigyázott. A büntetés pedig, amely minden ilyen bosszú cselekedetet azon nyomban követett, olyan szörnyű volt, hogy a gyerekek mindig veszesen hagyták el a csatateret. Végül általános összeesküvést terveztek, amely szédületes diadalt ígért. Az összeesküvésbe beavatták a szoba fiát is, elmesélték neki a tervet és segítséget kértek. Ez készséggel és a legnagyobb elragadtatással hozzájárult a tervhez. A tanító tudnélik apjánál, a szobafestőnél lakott, és a fiúnak minden oka megvolt, hogy gyűlölje a tanítót. A tanító felesége vidékre szándékozott menni a közeli napokban, és így a tervnek semmi sem állott útjában. A mester ünnepélyes alkalmakkor jó adag szíverősítőt vett be, és a szobafestő fia megígérte, hogy este, a vizsga előtt, amikor a tanító kellő szíverősítőt bevéve a székében elalszik, majd elintézi a dolgot, és csak az utolsó pillanatban fogja felébreszteni, amikor már el kell mennie az iskolába. Végre elérkezett a nagy eseménynapja. napja. Este nyolc órakor az iskola ünnepélyesen ki volt világítva, fenyőgajakkal és virágkoszorukkal feldíszítve. A tanító a katedrán trónolt. Arca meglehetősen zöld volt. Mögötte állott a fekete tábla. Mind a két oldalon három-három pacsor, szembe vele pedig hat pacsor a falu előkjelőségeivel és a gyerekek szüleivel telt meg. A tanító balján a polgárok háta mögött hatalmas emelvény állott. Ott ültek a vizsgán szereplő növendékek sereg tisztára mosdatott és gyönyörűen felöltöztetett fiúcska, akik szemmel láthatólag rosszul érezték magukat. Mögöttük esetlen nagy kamasok. a következő padok pedig hófehérek voltak a lányoktól és a baptisztba és muszlimba öltözött kisasszonyoktól, akik meg voltak győződve ellenállhatatlan varázsuktól, mesztelen karjuk, gyönyörű rózsaszín és kék szalagjaik és virágokkal ékes fejük vonzerejétől. A terem többi részét a vizsgán rész nem vevő gyerekek töltötték meg. A viska megkezdődött. Egy egészen kicsi fiú állott fel, és elfogódottan kezdett belemondókájába. Én, a pöttöm, kis legényke, állok színetek elébe! – stb. stb. stb. Előadását olyan kínosan pontos és merebb mozdulatokkal kísérte, mintha gép lenne, de olyan gép, amelyiknek valamelyik csavarja hiányzik halálos kínjai ellenére végére ért mondókájának, és betanított meghajlása után hatalmas tapsvihar taratva visszavonult. Egy apró szégyenkező lányka sejpítve verset adott elő a kis báránykáról. Részvétkeltő meghajlást csinált, ő is learatta a siker részét, és kipirulva boldogan menekült vissza helyére. Most Tom Sawyer lépett az emelvényre, tele büszke önbizalommal és az elnyűhetetlen, szabadságot vagy halált adj nekem, uram! Első sorai dümörögte viharos és lelkes, dühött mozdulatokkal a közönségnek. A közepén azonban megakadt, szörnyű lámpalász fogta el, lába remegett, alig kapott levegőt. A közönség csendes részvédtel figyelte erőlködését, a csend azonban sokkal rosszabb volt, mint a részvét. A tanító dühösen nézett rá, ez azután betetészte a szerencsétlenséget. Tom egy darabig még dadogott, aztán feladta a harcot és visszavonult. Gyenge taps hangzott fel itt-ott, de az is hamarosan elhalt. Ezt követték a fiú az égőhajón, az asszírok közelednek, majd a szavaló művészet hasonló gyöngyei. Utána olvasás következett, és a kisfiúk ABC versenye. A gyér latinosztály jól szerepelt. Az est még mindig a fiatal hölgyek önálló fogalmazványai képezték. Sorba jöttek az emelvényre, megköszönülték torkukat, elővették szalaggal átkötött kézratokat, és nekiláttak a felolvasásnak. Nagy gondot fordítottak arra, hogy érzéssel olvassanak és jó hangsúlyozással. A témák ugyanazok voltak, amelyeket anyáink, nagyanyáink és kétség kívül talán egészen a keresztes hadjáratokig visszamenőleg, minden nőnemű ősük kidolgozott. Barátság, emlékezés régi jó napokra, a vallási a történelemben, az álmok országa, a kultúra áldásai, hasonló és eltérő államformák, melankólia, gyermeki szeretet, egy szív vágyai és hasonlók. Ezeknek a fogalmazványoknak egyik jellemző vonása a regényesség és érzelgőség volt, másik pedig a szép kifejezések burjánzása és agyoncsépelt közhelyek és frázisok alkalmazása. Ezen kívül minden fogalmazvány végére valami erkölcsi tanúságot vigyeztettek, amely legtöbbször semmiféle összefüggésben nem állott magával a fogalmazvánnyal. Mindegy mi volt a tárgy, kellő csűrés csavarással mindig be lehetett vinni valamit, amit a fenkölt és hitbuzgó lelkek épületesnek találnak. Ezeknek a fogalmazványoknak ordító őszintétlensége nem volt elég, sőt még ma sem elég ahhoz, hogy örökre száműzzék őket iskoláinkból, sőt talán sosem lesz elég, míg a világ világ. Nincs egyetlen iskola semmi nálunk, ahol a fiatal hölgyek ne éreznék magukat kötelezve, hogy fogalmazványaikat erkölcsi tanulsággal zárják, és pedig legtöbbször a legkevésbé vallásos lányok mondják a legmegáltalkodottabban a kegyes és leghosszabb tanulságokat. De elég ebből ennyi is. Hagyjuk a kellemetlen igazságokat. Térjünk mi csak vissza a vizsgára. Az első fogalmazvány, amelyet felolvastak, a következő hangzatos címet viselte. Ez hát az élet. Az olvasó talán el tud viselni belőle egy részletet. Milyen boldog érzésekkel néznek az ifjonti az élet elkövetkezendő örömei elé. A képzelet élénk munkában van. A jövendő rózsaszínű örömeit festik édes álmaiban a fiatal szépség elé, aki az ünnepélyesen hömpölygő tömegben láthatja magát, amint bámulják. Eszményi alakja hófehér ruhákba burkolva, a vidám tánc hullámain suhantóva. Az ő tekintete ragyog a legszebbben, az ő lépése a legkönnyebb az egész vidám társaságban. Gyorsan iramlik tova ilyen csábálmok közepette az idő, és közelg a beteljesedés órája, amelyben a paradicsom kapui, amelyet életnek neveznek, ünnepélyesen kitárulnak a boldog álmodozó előtt. És aki belép, úgy néz mindenre, mint csodálatos tündérálomra. Minden jelenet csábítóbb, varázslatosabb, mint az előző volt. De ah! a ragyogó külső mögött hamarosan felfedezi a hiúságot és ürességet. A hízelgés, amely egykor elbájolt a lelkét, most durván hangzik a fülébe, a bálterem elvesztette varázsát, a megrongált egészséggel és keserű szívvel elfordulni mindentől, abban a meggyőződésben, hogy a világi örömök nem tudják kielégíteni a lélek vágyakozását. És így folytatódott tovább. A felolvasást időnként helyeslő mormogások szakították meg. Itt-ott csendes sóhajok. Milyen szép, milyen gyönyörű, mennyire igaz. Végül is gyönyörű, különlegesen szép erkölcsi tanulságban ért véget a felolvasás, amit tomboló siker koronázott. Aztán egy karcsú, méla tekintetű lány emelkedett fel, akinek arca érdekesen sápat volt, amit nyilván rossz emésztés és különböző pirulák okoztak, és saját költeményeit adta elő. Két verszak bőven elég lesz belőle. A misszuri lányka búcsúja alabamától. Szeretlek alamaba, ég veled, elmegyek, de hőszívem ne feledd. Emlékszorongat engem, szomorú, hőszívem csak emlék, s ó, ború. Világos ligetben vándoroltam én, a kék folyónál, mely csillogott felém, mindent, ami szép, ott olvastam a parton, hajnal fény csókolta ott az arcon. Nem szégyellem én szomorú szívemet, nem szégyellem én, hogy téged úgy szeret. Nem idegenek, akiktől elmegyek, akiket ott hagyok, nem idegenek. Befogadott, hazátadott az ország, idegen partok most lelkem befonják de hiába esnek rólad hűvös szavak, alabama mégis szívemben hordalak. Voltak szavak a versben, amelyet talán kevesen értettek meg, a költemény mégis nagy sikert aratott. Fiatal hölgy következett ezután. Haja, szeme korom fekete, hatásos művészi szünetet tartott, majd tragikus arckifejezéssel, patetikus hangon kezdett felolvasásába. Látomás! Viharos sötét éjjel volt, egyetlen csillag sem ragyogott az ég sátorán, csak a menny, tompa, dörgése vibrált fülünkben, miközben vadvillámok rohantak keresztül az ég felhő szobáin, elszabadult düvel, mintha csak a dicső Franklin találmányával akarnának dacolni. A viharos szelek is eljöttek titkos barlangjaiból, és dühösen szágúdoztak fel alá, mintha csak fokozni akarnák a jelenet szörnyűségeit. Ebben a sötét órában éppen ilyen sötét és reménytelen volt az én lelkem is, amely hiába sóhajtozott emberi részvétért. De íme vigaszom, tanácsadom, vezérem mellettem állt álmomban, mellettem ébren. Úgy lebegett felém valaki, mint egyike azoknak a ragyogó lényeknek, akikkel az ifjúság és regényesség az álmok országát benépesítette, mint a szépségnek koronázatlan királynője, akit csak saját kedvessége és bájossága itt. Lépése olyan könnyű volt, hogy zajtalanul suhantóva, és csak lelkemnek megrezdülése, amely valómat érintésre átborzongta, árult el jelenlétét. Különben éppen úgy elsuhant volna mellettem, mint szépségek, akik tartózkodnak minden tolakodástól. Különös szomorúság árnyékolta bevonásait, mint december téli ruháját a jégkönnyek, mikor a kint dühöngő elemekre mutatott, és kettőnk lényét összehasonlította. Ez a lidésznyomás vagy tíz oldalnyi kéziratot tett ki, és a nem presbiteriánus híveket nézve végképp lesújtó prédikációval ért véget. Miért is első díjat nyert? Ez a fogalmazvány volt az est legragyogóbb teljesítménye. A városka polgármestere ünnepélyes beszéd közepette nyújtotta át a szerzőnek a díjat, és kijelentette, hogy ez volt életében a legszebb előadás, amit valaha hallott, és még Daniel Webster is büszke lehetett volna rá. Mellékesen meg kell említenünk még azt is, hogy azoknak a mondatoknak a száma, amelyekben a gyönyörű kifejezés állandóan visszatért, és az emberi cselekedetek, mint egy lap az életből ábrázoltattak, a szokott mértéken felülemelkedett. Most a tanító, aki csak nem jóságosra itta magát, félretolta a székét, hátat fordított a hallgatóságnak, és a fekete táblára Amerika térképét igyekezett felrajzolni, hogy a földrajz kerüljön sorra. De bizonytalan kezének sehogy sem akart sikerülni ez a művészi teljesítmény, és a teremben elfolytott nevetés hangzott fel. Nagyon is jó tudta, miről van szó, és igyekezett helyreütni a csorbát. Egyes vonalakat letörölt a szivacsal, újra rajzolta őket. De vesztére, mert a rajz még rosszabb lett, és a vihogás mind halhatóbbá vált. Minden figyelmét munkájára összpontosította, és elhatározta, hogy a vidámság nem hozza ki a sodrából. Minden tekintetet magánérzett, és azt képzelte, hogy rajza már egészen sikerült. De a vihogást nem csak, hogy nem csökkent, hanem még növekedett. Erre meg is volt minden ok. A mennyezet fölött egy padlásszoba volt, és a tanító feje fölött hatalmas lyuk égtelenkedett. Ezen a lyukon keresztül valaki kötélen egy macskát bocsátott le, amelynek fejét rongyal átkötötték, hogy ne tudjon nyávogni, és amint a kötél lassan lejebb és lejjebb ereszkedett, a macska kétségbe esetten kapálódzott, hogy valami szilárd támasztékot találjon. A vihogás mint hangosabb lett. A macska már csak néhány centiméterre volt a munkájába elmerült tanítófeje fölött. Lejjebb, lejjebb, apránként mindig lejjebb ereszkedett. Végre kimeresztett körmével belekapaszkodott a tanító parókájába, és a következő pillanatban a macskárd zsákmányostul felhúzták a padlásra. A tanító ragyogó feje váratlan fényben tündökölt. A festőfia ugyanis bearanyozta. Erre abba maradt a vizsga. A gyerekek bosszút álltak, a vakáció megkezdődött. Tom belépett a mértékletes ifjak szövetségébe, mert vonzotta az új alakulat díszes jelvénye. Fogadalmat tett, hogy amíg a rend tagja tartózkodni fog a dohányzástól, az ivástól és általában mindenféle világi híjúságtól. Ezzel új felfedezést is tett. Rájött arra, ha az ember fogadalmat tesz, hogy tartózkodni fog valamitől, akkor biztos, hogy éppen arra a valamire vágyik leginkább. Nem sokára mérhetetlen vágy fogta el az ivás után, és minden percben káromkodni szeretett volna. Csak azt tartotta vissza a rendből való kilépéstől, hogy remélte a közeljövőben alkalom nyílik piros szalagjával a nyilvánosság előtt szerepelni. Július 4-ére a nemzeti ünnepre gondolt először, de ezt hamarosan feladta, mert nagyon messze volt. Így hát reményét az öreg Fraser békebíróba helyezte, aki, mint beszélték, halálán volt, és mint magas hivatalnok bizonyára nagyszabású és pompás temetésben részesült volna. Tom három napon keresztül élénk érdeklődést tanúsított a békebíró állapota iránt. Mohon várta a híreket. Néha reményei magason jártak, olyan magasan, hogy már jelvényeit is elővette, és a tükör előtt próbálta őket. De a bíró sajnálatosképpen ingadozó jellemű volt. Már azt beszélték róla, hogy állapota javul, sőt, közel jár a gyógyuláshoz. Tom elkedvetlenedett, és a bíró gyógyulását személyes sérelemnek érezte. Még aznap kilépett a rendből, de ugyanezen az éjjelen rosszabbodás állt be a békebíró állapotában, és másnap már meg is halt. Tom erre elhatározta, hogy soha életében nem fog megbízni az ilyen emberben. A temetés nagyszabású volt, a rendtagjai jelvényeikkel ékesítve vonultak fel, ami Tomot, a volt tagot keserű irítséggel töltötte el. Annyi haszna mégis volt belőle, hogy megint szabad lett. Most már nyugodtan ihatott, káromkodhatott, mégis legnagyobb meglepetésére azt tapasztalta, nem kívánja. Az az egyszerű tény, hogy mindezt már nem tilos, elvette az egész dolog varázsát, és véget vetett Tom vágyakozásának. Csodálkozással kellett tapasztalnia azt is, hogy a várva várt vakáció kicsit unalmasan indult. Megkísérelt naplót is vezetni, de három napon keresztül semmi sem történt, így aztán ezt is hagyta. Néger énekkor érkezett a városba, és ez végre szenzációt keltett. Tom és Joe Harper magok is szerveztek egy művésztársulatot, és két napon át boldogok voltak. Még a dicsőséges július 4 -e is félre sikerült, bizonyos értelemben. Hatalmas záport ámadt ugyanis, aminek következtében a felvonulás elmaradt. Mr. Benton pedig az Egyesült Államok egy tényleges szenátora, Tom véleménye szerint a legnagyobb ember a világon, ugyancsak megdöbbentő csalódást okozott, mert egyáltalán nem volt 5 méter magas, sőt, még csak közel sem járt hozzá. Egy cirkusz érkezett, utána a fiúk három napon keresztül cirkuszt játszottak, nagy sátrat állítottak össze ócskaponyvágból. A belépő díj fiúk részére három, a lányok részére két gombos tű volt. Aztán a cirkuszas azdít is abba hagyták. Aztán egy hipnotizáló érkezett, de utána a falu még álmosabb és még unalmasabb lett, mint valaha. A fiúk és lányok rendeztek néha egy-egy mulatságot, de ezek olyan gyérek voltak, és annyi gyönyörűségük telt bennük, hogy ritkaságuk csak fokozta az unalmat. Beki Thatcher nyára hazautazott Konstantinopulba, a szüleihez, úgyhogy az életben semmi öröm nem volt. A gyilkosság szörnyű titka is állandó krónikus betegség lett, olyan volt, mint egy kínos, egyre növekvő rákdaganat. Tom ráadásul még kanyarót is kapott. Két hosszú héten át fogságban volt. Feküdt. A világ és minden eseménye meghalt számára. Nagyon beteg volt, semmi sem érdekelte. Mikor végre legyengülve először végigment a falun, megütközve látta, hogy minden és mindenki szomorúan megváltozott. Újjájéledés köszöntött a falura, vallási újjáéledés, és mindenki csak a lelkiekkel törődött. Nem csak a felnőttek, hanem még a fiúk és a lányok is. Tom reménytelenül is reménykedett, hogy útjában mégiscsak ráakad egy áldott bűnös lélekre, de keserű csalódás érte mindenütt. Joe Harper a szent tanulmányozta, és Tom szomorúan fordult el a lehangoló látványtól. Felkereste Ben rogers aki éppen a szegényekhez készült, karján egy kosár tele vallásos röpiratokkal. Felhajszolta Jim hollins aki figyelmeztette, hogy betegsége a türelmes isten újja volt. Minden fiú, akivel csak találkozott, mázsányi keserűséggel terhelte a lelkét, és mikor kétségbeesésében Huckleberry keblére menekült, és még ott is bibliai idézet fogadta, szíve majd meghasadt. Hazavánszorgott, visszamászott az ágyba, és úgy érezte, hogy egyedül maradt az egész faluban, aki örök időre elkárhozott. Ugyanazon az éjjelen borzalmas vihar tört ki, felhőszakadás, iszonyú mennydörgés és vakító villámok vad zenevonája. Tom betakarta fejét paplanával, és szörnyű kétségbeeséssel várta végzetét. A kétej árnyéka sem fért ahhoz, hogy az ítéletidő ő miatta van. Szentől hitte, hogy túlságosan próbára tette az Isten türelmét, és íme itt az eredmény. Arra persze gondolhatott volna, hogy túlzott pazarlás és túlméretezett pompa volna egy nyomorult férget tűzér ütegekkel pusztítani el, Mégis egész természetesnek tartotta, hogy ezt a költséges vihart csak azért rendezték, hogy a világ mindenséget egy ilyen férektől, mint ő, megszabadítsák. Az idő kitombolta magát, és a vihar elvonult anélkül, hogy célját elérte volna. A fiú első gondolata az volt, hogy hálás legyen és megtérjen. Másodszor azonban arra gondolt, hogy egyszerűbb várni, hiszen nem biztos, hogy megint hasonló ítéletidő tör ki. A következő napon megint orvost kellett hívni. Tom állapotában visszaesés is mutatkozott. Három hétig úgy mozdulatlanul feküdt, és ez a három hét örökké akart tartani. Mikor felépült, alig tudott örülni az életnek, látva, hogy mennyire magára maradt, társak, barátok nélkül. Végigment a főutcán, és Jim hollins egy ifjúsági törvényszék elnöki székében találta, amely éppen egy madárgyilkos macska fölött ítélkezett. Majd egy mezei úton Joe Harperrel és Hackfinnel találkozott. Éppen egy lopott dinnyét lakmároztak. Szegény fickok, az ő állapotukban is visszaesés mutatkozott. Végül mégiscsak akadt valami, amúgy Isten igazából felrázta az álmos hangulatot. A gyilkosság ügye tárgyalásra került. Ez aztán mindjárt a falu egyetlen beszéd anyagává nőtte ki magát. Tom nem is tudott másra gondolni. Minden szó, amely a gyilkosságra vonatkozott, rémülettel töltötte el szívét. Lelki ismerete nyugtalan volt, és azt képzelte, minden elejtett megjegyzés neki szól, az ő titkát akarják kiszedni. Fogalma sem volt róla, hogyan gyanakodhatnak rá a gyilkossággal kapcsolatba. Mégis a sok fecsegés közepette képtelen volt megnyugvást találni. Egész idő alatt hideg borzongás futkosott végig rajta, valahányszor szó került rá. elciperte Huckot egy magányos helyre, és könnyebbséget érzett, ha beszélhetett vele, ha egy kis időre megtörhette a hallgatás pecsétjét, és társra akadt szerencsétlenségébe. Ezen kívül meg akart bizonyosodni arról, hogy Huck is hallgatott-e. – soha senkinek nem beszéltél arról? – Miről? – Hiszen úgy is tudod. – Ja – – Persze, hogy nem! – Egyetlen szót se szóltál? – Isten bizony nem! Miért kérded? – Hát, féltem. – Hiszen tudod, Tom, egy napig sem élnénk, ha kiderülne, hiszen tudod. Tom Kissé megnyugodott, majd rövid szünet után újra megszólalt. – Ugye, Hak, senki sem tudna belőled kivenni semmit? – Belőlem valamit kivenni, hiszen ha mondanék valamit, megfojtana az a sátáni félvér. Itt nincs kiút. Hát akkor rendben van. Azt hiszem biztonságban vagyunk, amíg el nem jár a szánk. De esküdjünk meg még egyszer. Itt sokkal biztosabb. Jó, rendben van. Erre vészjósló ünnepélyesség közepette újra megesküdtek. Mondtak. Miről beszélnek a városban? Én össze-vissza mindenfélét hallottam. Miről beszélnek? Muff Potterről. – Muff Potterről. Aztán megint csak Muff Potterről. – Utálom már hallani is. Legszívesebben elbújnék valahová. – Én is ugyanúgy vagyok. Azt hiszem Muff elvitte az ördög. – Mond, nem sajnálod néha? – Igazán nem sajnálom. Nemigen veszik ember számba, de szegény soha nem vétett a légynek sem. Csak halázgatott, hogy pénze legyen az ivásra. Egész nap csak csavargott. De Istenem, ezt mindenki csinálja. Legalábbis majdnem mindenki. Még a papok is. Meg más e -félék is. De jó ember. Egyszer nekem adta a fél vacsoráját, pedig olyan kicsi halat evett, hogy az egész alig lett volna elég neki. És hányszor kihúzott engem a csávából? Nekem meg a sárkányomat csinálta meg, és horogokat adott. Bárcsak ki tudnánk segíteni, Hakk. Sokért nem adnám. Az Isten szerelmére hogy tudnánk kisegíteni, és ha meg is szöktethetnénk, mindjárt újra elfognák? Persze, mindjárt megfognák, de nem bírom elviselni, hogy mindenki úgy ráesik, mikor nem is ő csinálta. Én sem, tudom, és múltkor is azt beszélték, hogy az egész környéken ő a legvérszomjasabb gonosztevő, és csak azon csodálkoztak, miért nem akasztották fel már régen. Igen, mindig ilyeneket beszélnek, én meg azt hallottam, hogy ha kiszabadulna, meglincselnék. Meg is tennék, egészen biztos. A fiúk még sokáig beszélgettek, de nem sok örömük tellett benne. Közben rájuk sötétedett, és egyszer csak ott találták magukat a kis, magányos börtön közelében, talán abban a bizonytalan reményben valami majd csak történik, ami az ő gondjukat is megszünteti. De semmi sem történt. Úgy látszik, sem az angyalok, sem a tündérek nem törődnek a szerencsétlen fogójjal. A fiúk, mint már annyiszor, oda mentek a rácsos ablakhoz, dohányt és gyufát adtak Potternek. A rab a földszinten volt, senki sem őrizte. A fogói hálája apró ajándékaiért mindig maró önvádat támasztott bennük, de most még jobban szívükbe nyilalt a fájdalom. Utolsó árulónak érezte magát mind a kettő, amikor Potter megszólalt. Igazán jók vagytok hozzá, fiúk. Jobbak vagytok, mint akárki az egész városban, és ezt nem felejtem el. Sohasem fogom nektek elfelejteni. Sokszor gondolom magamban, hány gyereknek megfotoztam a sárkányát, megmutattam nekik a legjobb halászhelyeket, megtettem nekik mindent, amit csak tudtam. De most, amikor bajba jutottam, mind elfelejtették az öreg Muff Pottert. Mind. Csak Tom és nem. Ők nem felejtettek el, gondolom magamban, és én sem fogom őket elfelejteni. Látjátok, gyerekek, szörnyű részegségemben valami borzasztót tettem. Másképp nem is tudom megmagyarázni magamnak, azért talán most lógni fogok, és ez rendben is van. Igazságos ez, és azt hiszem, hogy így lesz a legjobb. Na de most ne beszéljünk erről, nem akarom, hogy elszomorodjatok, hiszen mindig olyan jók voltatok hozzám. Csak egyre kérlek benneteket, soha soha ne legyetek részegesek, ha nem akartok ide kerülni. Gyertek csak egy kicsit közelebb. Igazán boldogság, ha az ember barátságos arcokat lát néha néha, mikor így nyakig van a bajban. Úgysem jön ide más senki, csak ti. Derék barátságos arcok, derék barátságos arcok. Álljatok csak egymás vállára, hadd simogassa meg az arcotokat. Éj! Szeretnék kezet fogni veletek. Adjátok ide a kezeteket, az enyém nem fér ki a rácson. Gyöngek és kezek, és mégis mennyit segítettek szegény Muff Potteren, és többet is tennétek, ha tudnátok. Tom kutyául érezte magát, mikor hazament, és éjjel a legszörnyűbb álmai voltak. Másnap és a következő nap folyamán folyton a törvényszék körül csavargott, valami láthatatlan erő hajszolta befelé, de kényszerítette magát, és kívül maradt. Hak ugyanígy járt. Lehetőség szerint kerülték egymást, időnként mindegyik elment, de a szörnyű vonzerő minduntalan visszahozta őket. Tom fülelt, hogyha egy pár semmit tevő kijött a törvényszékről, de változatlanul csak lesújtó híreket hallott. A hurok mindig jobban és jobban szorult szegény Muff Potter nyaka körül. A második napon aztán azt beszélték, hogy Indian Joe vallomásában döntő bizonyítékokkal szolgált, és semmi kétség sincs már az ítélet felől. Ezen az estén Tom igen sokáig kincsatangolt, és az ablakon keresztül érkezett vissza. Szörnyű izgatott volt, órákok keresztül nem bírt elaludni. Másnap aztán minden épkézlábe ember a törvényszékre sietett. Ez volt a nagy nap, amikor az ítéletet kihirdették. Mindkét nem egyformán képviseltette magát a sűrű, tömött teremben. Hosszú várakozás után beléptek az esküdszék tagjai, és elfoglalták helyüket. Nem sokára rá, bilincsbe verve bevezették Pottert, aki sápattan, soványan, rémülten és reménytelenül ült a vádott padjára. Minden kíváncsi szám rámerett. Nem kisebb érdeklődés középpontjában állott Indian Joe, aki, mint mindig, közönösen bámult maga elé. Újabb szünet után belépett a bíró. Végre megkezdődött a tárgyalás. Az ügyvédek szokásukhoz híven egymás között suttogtak. Aztán hallatszott, amint az aktákat rakosgatták, mindezek az apróságok és körülményességek izgatott és várakozást teljes hangulatot keltettek. Egy tanút hallgattak ki, aki bizonyította, hogy a gyilkosság napján, hajnalban Máf Potter a patakban mosdott, és azonnal továosont mihelyst őt észrevette. Néhány további kérdés után megkérdezték a védő ügyvédet. Van a védő úrnak valami kérdése? Nincs kérdezni valom, válaszolta a védő. A vádlott egy pillanatra felnézett, de amikor saját védőjét hallotta, újra lesütötte szemét. A következő tanú még elbeszélte, hogyan találták meg a kést a hulla mellett. Van a védő úrnak valami kérdése? Hangzott fel újra. Nincs semmi kérdésem felelte Potter ügyvédje. Egy harmadik tanú megesküdött rá, hogy ugyanaz a kés régóta Potter tulajdonában van. – Van a védő úrnak valami kérdése? – hangzott fel harmadszor is. Potter ügyvédje most se élt jogával. A hallgatóság körében nyugtalanság támad. Vajon ez az ügyvéd minden erőlködés nélkül akasztófára akarja juttatni védencét? Több tanúvallomást tett Potter gyanus viselkedéséről, amikor a gyilkosság helyén újra megjelent. A védőügyvéd ezekhez sem intézett kérdést. A legkisebb gyanús körülményt is, ami azon a reggelen a temetőben lejátszódott, és amelyre még mindenki jól emlékezett, szavahihető tanúk bizonyították, de Potter ügyvédje egyetlen tanúnak sem tett fel keresztkérdést. A teremben megdöbbenés és elégedetlenség mormogása nyilvánult meg, úgyhogy a bíró kénytelen volt csendreinteni a hallgatóságot. Ekkor megszólalt az ügyész. Az itt elhangzott szavahihető tanúallomások alapján, melyeket esküvel is megerősítettek, minden kétség nélkül bebizonyosodott, ezt a szörnyű büntényt a szerencsétlen vádlott követte el. A bizonyítás ezzel le van zárva. Szegény Potter arcát tenyerébe temetve felnyögött, és teste megvonaglott. A tárgyalóteremben kínos csönd uralkodott. A férfiakon meghatódás vett erőt, és sok asszony a részvédtől könnyezett. Ekkor felemelkedett a védőügyvéd, és beszélni kezdett. Tekintetes törvényszék, a tárgyalás kezdetén már szóvá tettem, védelmem lényege az lesz, hogy a vádlott tettét teljes részegségben, tehát teljesen beszámíthatatlan állapotban követte el. Szándékomat azonban megváltoztatom, és lemondok a védekezésnek erről a módjáról. A törvényszéki szolgához szólt. Hívják be Thomas sawyer -t. Az egész teremben, minden arcon, még a várlottén is meglepett csodálkozás tükröződött. Minden tekintet csodálkozó érdeklődéssel fordult Tom felé, aki a tanuk emelvényére lépett. A fiú persze elég rosszul nézett ki, szörnyű aggódalomban lehetett. Miután megesküdött, elkezdődött a kihallgatás. Tomás Szoyer, hol voltál június 17-én éjfélkor? Tom egy pillantást vetett Indián Joe kőkemény arcára, és nem tudott megszólalni. A hallgatóság lélegzett visszafoltva figyelt, de Tom csak nem akart beszélni. Néhány perc múlva azonban a fiú, úgy látszik visszanyerte erejének egy részét, és halkan, úgyhogy csak az első padokban ülők hallhatták, megszólalt. A, a temetőben. – Egy kicsit hangosabban, fiam, ne félj! Hol voltál? Indián Joe arcán megvető mosoly villant fel. Közel voltál a lóképű Williams sírjához? I igen, ügyvéd úr. Egy kicsit hangosabban beszélj. Körülbelül milyen messze voltál a sírtól? Körülbelül olyan messze, mint ide az ügyvéd úr. El voltál bújva, vagy nem? Igen, elbújtam. Hová? A sír mellett álló fák mögé. Indián Joe ekkor alig észrevehetően összerezzent. Egyedül voltál? Nem, ügyvéd úr. velem volt. Várj, vár, várj egy percig, ne mondd meg a nevét, akivel voltál. A maga idejében majd kihallgatjuk. Volt veled valami? Tom habozott és zavartan körülnézett. Na, mondd meg, fiacskám, ne félj. Az igazságot mondani csak tisztesség. Csak, csak egy döglött macska. Halkvidámság suhant végig a termen, de a bíró azonnal csendet parancsolt. A macskának a csontvázát bizonyítékként a helyszínen fogjuk megtekinteni. Most, fiacskám, mesélj el mindent, ami történt, mintha csak a idnak mondanád el. Semmit se hallgass el, és ne félj semmitől. Tom erre először zavartan dadogva, de később, amint belemelegedett a beszédbe, mint könnyebben mesélte el annak az éjszakának a történetét, és egy kis idő múlva a teremben halálos csönd volt. Csak Tom hangja hallatszott. Minden szem rámerett, a hallgatóság nyitott szájjal és visszafolytott lélegzettel figyelt szavaira. Nem törődtek semmivel a világon. A szörnyű esemény leírása mindnyájukat magával ragadta. Az izgalom akkor érte el csúcspontját, amikor a fiú a következőket mondta. És amikor a doktor leütötte Muff Pottert, aki összeesett, Indian Joe odaugrott kezében a késsel, és. robaj hallatszott. Indián Joe villámgyorsan az ablakhoz rohant, és mielőtt még bárki megakadályozhatta volna, mindenkit ellökve maga elől, kiugrott az ablakon, és eltűnt. Tom újra ragyogó hő szerepében tűnt fel. Az öregek és felnőttek becézték, a fiatalok irigykedtek rá. Neve már nyomtatásban is halhatatlanná vált, a helyi újság magasztaló cikket írt róla. Akadtak, akik azt állították, hogy Tom Sawyer még az Egyesült Államok elnöke lesz, ha ugyanaddig fel nem akadtják. Ahogy az már lenni szokott az ingadozó jellemű esztelem világ kebréle ölelte Pottert, és legalább annyira kényeztették, amennyire kígyó békát kiáltottak rá az előtt. De ez már mindig így van, és talán becsületére is szolgál a világnak, így hát ne vegyük tőle zokon mi sem. Tom napjai dicsőséggel és hírrel voltak telítve, éjszakái viszont tele voltak szörnyűségekkel és rémülettel minden álmában ott kísértett indiánzsó, akinek tekintetéből sötét fenyegetés villogott. Semmiféle kísértés nem volt elég nagy, hogy a fiút napszálta után bárhová kicsábítsa. Szegény Huck ugyanilyen szörnyű állapotban és félelemben élt, mert Tom az egész történetet elmondta a védőügyvédnek a fő tárgyalás előtti este, és Hak szörnyű rettegésben élt, hogy bár indiánzsó szökése megmentette attól, hogy tanúvallomást kelljen tennie, az egész ügyben való részessége mégis kiszivároghat. A szerencsétlen fickó persze mindent megígértetett az ügyvéddel, hogy titokban tartja szereplését, de mit használt ez neki? Mióta Tomot megkínzott lelki ismerete ének éjszakáján a védőügyvéd házába kergette, hogy elmondja a szörnyű történetet, amelyről borzalmas esküvésekkel és ünnepélyes fogadalmakkal örök lehallgatni akartak, hát bizalma az emberiségben tökéletesen megrendült. Tomot Maf Potter hálája örömmel töltötte el. Éjjelente azonban nem egyszer azt kívánta, bár soha nyitotta volna ki a száját. Fél éjszaka attól retteget, hogy indián soha se fogják kézre keríteni. Fél éjszaka meg attól félt, hogy elfogják. Biztos volt abban, hogy addig nem lesz egy nyugodt percesem, amíg ez az ember meg nem hal, és hol testét saját szemével nem látja. Indián Joe fejére díjat tűztek ki. Az egész környéket átkutatták, de nem tudtak nyomára akadni. Pedig Szent louisból még egy tiszteletet és félelmet keltő csodalént is hozattak. Egy detektívet, aki ide-oda szaglászott, fejét rázta, bölcs pillantásokat vetett, titokzatos dolgokat művelt, és ugyanazt a csodálatos eredményt érte el, amelyet e fajta lények el szoktak érni. Tudnélik felfedezte, mint mondta, a rejték kulcsát. Mivel azonban a kulcsot a gyilkosság helyett nem lehetett kivégezni, és miután a detektív elvégezte dolgát és hazautazott, Tom éppen olyan bizonytalanságban élt, mint annak előnte. A napok lassan múltak, szerencsére azonban mindegyik elvitt magával valami keveset abból a szörnyű teherből, amely a szegény fiúra nehezedett. Minden egészséges fiú életében van egy időszak, amikor azután vágyódik, hogy elrejtett kincsek után kutasson. Ez a vágy egy szép napon Tomot is elérte. Azonnal megbeszéléseket akart folytatni a dologról Joe Harperrel, de nem találta otthon. Aztán Ben Rogers kereste, aki meg éppen halászni ment. Véletlenül belebotlott Huck Finnbe, a véres kezűbe. Huck is megfelelt a célnak. Tom elvitte Hakkot egy magányos helyre, és bizalmasan beavatta tervébe. Hak azonnal beleegyezett, mert mindig kapható volt minden olyan vállalkozásra, amely szórakozást ígért, és nem igényelt tőkebefektetést. Neki tudni élik, mérhetetlen fölöslege volt az olyan időből, amely nem ért pénzt. – És hol ássunk? – kérdezte Hakk. Hm, – Majdnem mindegy, hogy hol. – Hát, mindenhol vannak kincsek? – Dehogy! Egyáltalán nem. Egészen különleges helyeken vannak elásva, néha szigeteken, néha öreg fák tövében, ott, ahová éfélkor a fa csúcsának árnyéka esik. De legtöbbször olyan ház küszöve alá, ahol kísértetek járnak. És kidugja el a kincseket? A rablók. Hát mit gondolták, ki más dugnál el, talán a vasárnapi iskola tanítója? Mit tudom én. Én csak azt tudom, hogy nekem kincsem lenne, nem ásnám el. Elkölteném a pénzt, és jól élnék. Én is így csinálnék, de a rablók elássák a kincseket, és ott hagyják. És nem jönnek érte? Nem. Érte akarnak jönni, de vagy elfelejtik a rejtek és a titkos jelet, vagy legtöbbször meghalnak. A kincs aztán hosszú ideig ott marad, ott rósdásodik. Egyszerre csak valaki talál egy öreg, sárga papírt, amelyiken rajta van, hogyan lehet a kincshez jutni. Ezt a papírt persze egy hétig is kell böngészni, mert nem írással van írva, hanem titkos jelekkel. És hieroglifákkal. Hierog... Mikkel? Hieroglifák. Tudod, azok olyan képek és rajzok, amik jelentenek valamit. Érted? Találtál ilyen papírt, Tón? Nem. Hát akkor... Hogy az ördögbe akarod megtalálni a kincset? Nekem semmi szükségem sincs papírra. A kincset pedig a kísértet járt a házakban, szigeteken vagy öreg kiszárat fák alá el. Hiszen emlékszel, hogy a szigeten is ástunk egy keveset, és most megint megpróbálhatjuk ott is. Aztán itt van fönt a patak mellett az öreg ház, ahol kísértetek járnak, és annyi száraz fa van, mint a szemét. Mindegyik alatt kincs van? Jaj, de marha vagy! Dehogy van! Hát akkor honnét tudod, melyik alatt kezdjünk ásni? Mindegyik alatt megpróbáljuk. Te, Tom, akkor egész nyáron áshatunk. Na és? Képzeld el, hogy találsz egy öreg fazekat jó pár száz dollárral, vagy egy rozsdás ládát tele gyémántal. Ahhoz mit szólnál, mi? Haknak csillogott a szeme. Hű, az kéne nekem. Te! Elég nekem a száz dollár. Fütyülök a gyémántokra. Ahogy gondolod, de én már csak nem mondok le a gyémántokról. Van közöttük olyan is, amelyik húsz dollárt is megér. És biztos nincs egy se, amelyik legalább egy dollárt ne érne meg. Igazán? Persze, akárki megmondhatja neked. Te, hák, nem láttam még soha gyémántot? Nem emlékszem rá. Ó, a királyok marék számra tartanak gyémántot. Hát persze, de én nem ismerek egyetlen királyt sem. Azt elhiszem, hogy nem ismersz, de ha elmennél Európába, ott csapatokba ugrálnak. A királyok ugrálnak? Meg vagy bolondulva, miért ugrálnának? Hát akkor miért mondtad nekem? Szalmár, én csak azt akartam mondani, hogy egész Európa tele van velük. Ott láthatnál mindenféle királyt, ott mindenhol vannak. Mint az öreg pupos Richard. Richard, mi annak a másik neve? Nincsen másik neve, a királyoknak csak egy nevük van. Nem igaz. De, igaz? Hát, ha nekik jó, nekem mindegy. De én nem lennék király, csak hogy egy mocskos kereszt nevem legyen, mint akármelyik négernek. De azt mondnak, hogy holássunk először. Nem tudom, talán próbáljuk meg a dombon, az alatt a kiszáradt fa alatt. Rendben van. Szereztek egy elnyomorodott csákányt és egy ásót, és nekivágtak három kilométeres útjuknak. Kiizzadva és lihegve értek oda. Egy közeli fa árnyékában leheveredtek, és rágyújtottak. – De! Ez tetszik nekem? – mondtatom. – Nekem is. – Mondd, mit csinálsz a részeddel, ha megtaláljuk a kincset? – Hát, akkor minden nap tortát eszem, és szódavizet iszom, és elmegyek a cirkuszba, hajön. Az egyszer szent, hogy jól fogok élni. Nem teszel semmit félre belőle? Félre tenni? Minek? Hát, hogy később is legyen miből élni. Ó, annak nincs semmi értelme. Az öregem úgyis visszajön majd egyszer, és ha a kezek közé kaparintana a pénzt, mind elköltené, ha én nem sietek. És te mit csinálsz vele, Tom? Én veszek magamnak egy új dobot és egy igazi kardot. Egy piros nyakkendőt és egy kis buldog kutyát. Aztán megházasodom. Mi csinálsz? Megházasodsz? Igen. Tom, azt hiszem, neked egyet több kereked van. Várj csak, majd meglátod. Hát, tudod, ez a legnagyobb marhaság, amit csak csinálhatsz. Gondolj csak az öregemre, meg az anyámra. Én még nagyon jól emlékszem, egész nap semmi más nem csináltak, csak civakodtak. Az még nem jelent semmit. Az a lány, akit én elveszek, nem lesz szivakodós. Tom, én azt hiszem, hogy mindegy formák. Azt hiszem, hogy csak szapulják az embert. Gondold meg még egyszer. Én csak azt tudom tanácsolni. Gondold meg még egyszer. Hogy hívják azt a lányt? Egyszer majd megmondom, most még nem. Hát jó, én csak azt tudom, ha megházasodol, még jobban egyedül leszek, mint most. De hogy leszel egyedül, állam fogsz lakni, de most gyerünk, kezdjünk neki az ásásnak. Vagy fél óra hosszáig izzadva dolgoztak, semmi eredmény. Még fél óráig vesződtek, de még mindig nem találtak semmit. Mond, mindig ilyen mélyen ássák el? kérdezte Hák. Néha, de nem mindig, általában nem szokták mélyre ásni. Azt hiszem, hogy nem találtuk el a jó helyet. Erre új helyet kerestek, és megint neki kezdtek a munkának. Most már lassabban ment, de azért szépen haladtak. Egy darabig csöndesen, szó nélkül ástak. Végre Huck ásója nyelére támaszkodva letörölte homlokáról az izzadságot, és megkérdezte. Hol ássunk majd, ha itt befejeztük? Azt hiszem az alatt az öreg fa alatt, amelyik Douglasnyi háza mögött van. Az jó hely, de nem veszi a Douglasnyi tőlünk a kincset? Az a föld az övé. Elvenni? Csak szeretni? Aki elrejtett kincset talál, akárkinek a földjén ásta ki, az az övé. Ez megnyugtató volt. A munka tovább haladt. Egyszerre megint megszólalt, A Az ördög vigyel. Azt hiszem, ez megint rossz hely. Mit gondolsz? Ez nagyon furcsa, Huck. Nem is értem. Néha boszorkányok vannak a dologban. Lehet, hogy most is ez a baj. Marhaság! boszorkányok nappal nem járnak. Persze, ezt el is felejtettem, nem is gondoltam rá. De már tudom, mi a hiba. Micsoda szamarak vagyunk mi? Meg kellett volna nézni, hova esik éjfélkor a fa árnyéka. Ott kell lennie a kincsnek. Hát, vigye el az ördög. Akkor megint hiába dolgoztunk. Éjjel vissza kell akkor jönni. De tudod, hogy csuda nagy út. El tud szökni ma éjjel? Hát persze. Nem még ma éjjel kell jönni, mert ha valaki meglátja ezeket a lyukakat, mindjárt tudni fogja, honnan fúj a szél, és elviszi előlünk a kincset. Hát akkor majd jövök és nyávogok az ablak alatt. Rendben van, a szerszámokat megdugjuk ide a bokorba. Éjjel a megbeszélt időben a fiúk meg is jelentek. Az árnyékban ültek és vártak. A hely magányos volt, az időt pedig régi hagyományok tették ünnepélyessé. Szellemek suttogtak a levelek között, és kísértetek leskelődtek a sötét helyeken. Messziről meg egy kutya mély ugatása hallatszott, amire síri hangon válaszolt egy huhókó bagoly. A fiúkat nyomasztotta ez az ünnepélyesség, keveset beszéltek. Lassan-lassan úgy érezték, hogy már éjfél lehet. Megjelölték az árnyékot, és elkezdtek ásni. Reményeik emelkedtek, érdeklődésük növekedett, és ezzel együtt nőtt szorgalmuk is. A lyuk mind mélyebb és mélyebb lett, de valahányszor a csákány valami keményet ért, és szívük hangosan dobogott, mindig újabb csalódás érte őket. Legfejebb egy követ vagy fadarabot találtak. A végén megszólaltom. Hiába, megint rossz helyre jöttünk, hak! Az nem lehet, ajszál pontosan megjelöltük az árnyékot. Tudom, akkor talán másokkal van. Mi lenne? Hát csak úgy találomra becsültük az időt. Lehet, hogy túl korán volt, vagy talán túl későn. Hak ledobta az ásót. Hát persze, hogy itt van a kutya eltemetve, mondta. Hagyjuk abba. Soha se tudjuk megmondani, mennyi a pontos idő, és különben is itt igen kis értetíjes. Szellemek és boszorkányok röpködnek össze-vissza. Egész idő alatt úgy éreztem, hogy valamelyik a hátam mögött áll, és nem mertem megfordulni, mert ki tudja, hát ha az alatt elém kerül egy, amelyik csak a jó alkalomra vár. Csuda hideglelős hely. Én is úgy érzem, hát, és sokszor a kincs melli egy halott embert is elásnak a fatövébe, ez vigyáz az utára. Teremtő. Teremtőm. Igen, igen, mindig ezt mesélték. Tom, én nem szeretek ott mászkálni, ahol halottak vannak. A halottak mindig csak bajt csinálnak. Én se szeretnék egy halottat kiásni. Képzel csak el, egyszer csak kidugna a fejét egy csontváz, és mondana valamit. Ne is beszélj róla, Tom. borzasztó. Hát persze, hogy borzasztó, hát én nekem is a futkos a hátamon. Te, Tom, hagyjuk itt abba, és kezdjünk másolásni. Nem bánom, én is azt hiszem, hogy máshol jobb lesz. Hová menjünk? Tom egy darabig gondolkozott, aztán megszólalt. Megvan, menjünk a kísértett házba. Az ördög vigye el a kísértett házat, Semmi kedvem oda menni. Tudod, hogy ott gonosz lelkek vannak, akik még a halottaknál is rosszabbak. A halottak legfőjebb beszélnek, de nem járnak össze-vissza fehér lepedőbe csavarva, mint a szellemek. És amikor nem veszed észre, közel lopóznak hozzád, és egészen a füled mellett csikorgatják a fogukat. Én nem bírnám kiállni, és azt hiszem, hogy senki más se. Ide hallgassák, hiszen a kísértetek csak éjjel járnak, nem fogják megakadályozni, hogy nappal lássunk. Ez igaz, de magad is tudod, hogy a kísértetház környékére se éjjel, se nappal nem megy senki. Igen, azért nem szeretnek oda menni, mert ott egyszer meggyilkoltak valakit. De tudod jól, hogy soha se láttak semmiféle rendes kísértetet a ház körül, csak néha fény lett valami kékfény az ablakokban. Igaz, hogy ez is meggondolandó. Ahol ilyen kékfényt látsz villogni, Tom, biztos lehetsz benne, kísértetek vannak a közelben. Egész világos. Tudod, hogy senki sem használ kék lángot, csak a kísértetek. Lehet, de egy biztos nappal nem jönnek ki. Ettől nem kell félni. Jó. Nekem mindegy. Hát gyerünk a Kísértet Házba, de én mondom neked nagy vakmenőség. Lefelé mentek a domblábához. Ott, ahol sütötte völgyben át a Kísértet Ház. Semmi sem volt körülötte, a kerítése már régen elkorhat, küszöbét dudva és gyomverte fel, a kémény félig beomlott, az ablakok üresen tátongtak, és a tető egy része le volt szakítva. A fiúk jó darabig bámulták a házat, félig meddig azt várták, hogy kék lángocskák jelennek meg. Aztán, amit az időhöz és a körülményekhez illet, suttogva beszélgettek, és nagy kerülővel megindultak az erdőn keresztül hazafelé, hogy a kísérteties háznak még a közelébe se jussanak. Másnap délfelé a fiúk megérkeztek a kiszárad fához, hogy szerszámaikat elvigyék. És Tom egyre türelmetlenebbül igyekezett a kísértett házhoz, Hak azonban sokkal kevésbé türelmetlenkedett. Te, Tom, tudod milyen nap van ma? mondta hirtelen. Tom gondolatban végigszaladt a hét napjain, egyszerre csak megütközve nézett fel rá. Na hát, erre nem is gondoltam, Hak. Először én se gondoltam rá, de egyszer csak eszembe jutott, hogy péntek van. Az ördög vigyel, az ember soha se lehet elég óvatos. Csuda bajba kerülhettünk volna, ha pénteken kezdünk neki ennek az egésznek. Kerülhettünk volna? Egészen biztos, hogy bajba kerülünk. Vannak szerencsés napok, de hogy a péntek nem az, arra esküszöm. Ezt minden bolond tudja, csak nem képzeled, hogy erre te jöttél rá először, Huck. Sose mondtam. De nem csak péntek van, hanem csodaronda álmom is volt az éjjel. Patkányokról álmodtam. Ó, ez a legrosszabb jel. Marakodtak álmodban? Nem. Ez még szerencse, Hak. Mert ha marakodtak volna, az azt jelentené, hogy nagy baj lenne belőle. Így csak vigyázni kell, hogy még jókor észrevegyük a bajt. Minden esetre kezdjünk inkább holnap az ásást. Most megjátszhatunk. Tudod, ki volt Robin Hood, Huck? Nem, ki volt Robin Hood. Hát az egyik legnagyobb és legjobb ember volt, aki valaha is élt Angolországban. Rabló volt. Mi a csuda? Én is szeretnék rabló lenni. Mondd, kit rabolt ki Robin Hood? Csak a bírókat, püspököket, gazdag embereket és a királyokat, meg hasonlókat. De a szegényeket soha se sanyargatta. Szerette őket, és tisztességesen megosztotta velük mindenét. Rendes pasas lehetett. Biztosítlak, hogy az volt Hakk. Ő volt a legderekabb ember, aki csak valaha létezett. Mondhatom neked, ma már nem élnek ilyen emberek. Ha hátra kötötték is, mindenkit le tudott győzni Angliában, és szerszámíjával egy tízszentes pénzdarabot másfél kilométer távolságból mindig a közepén talált el. De mi az a számszer? Azt nem tudom, biztosan valami fajta lesz. És hogyha a pénz nem a közepén, csak a szélén találta el, Leült sírni és káromkodott. Te, játszunk Robin Hoodot! Csoda szép játék lesz! Én megtanítalak rá, jó? Rendben van. Így aztán egész délután Robin Hoodot játszottak. Időnként epedő pillantást vetettek a kísértet hánytorgott a házra. Várható kilátásaikról és másnapi terveikről is beszélgettek. Mikor aztán a nap nyugat felé hajolt, és a fák árnyéka keresztben feküdt az úton, hazafelé indultak. A két fiú hamarosan eltűnt a dombokat övező erdőben. Szombaton alig múlott el dél, a fiúk megint ott voltak a kiszáradt fánál. Rágyújtottak a pipára, és az árnyékba heveredve beszélgettek. Az utolsó egy kicsit még ásogattak, nem minthogyha túl nagy reményt fűztek volna a munkához, de Tom erősen állította. Volt már rá eset, hogy a kincskeresők alig pár centiméterre a kincs megunták a munkát. Abba hagyták az ásást, más valaki odajött, és egyetlen ásonyomnyi föld alatt megtalálta a kincset. Ez egyszer azonban a dolog nem sikerült. A fiúk vára kapták szerszámaikat, és megindultak abban a biztos tudatban, hogy semmit sem mulasztottak el, nem packáztak a szerencsével, hanem minden követelménynek eleget tettek, és dolgukat kincskeresőkhöz méltóan elvégezték. Mikor elérték a kísértett házat, egy pillanatra meghökkentek, és nem mertek bemenni. A déli napfényben halálos csendült, és ez olyan kísérteties és szörnyű volt, hogy teljes mértékben átérezték a magányos hely nyomasztó hangulatát. Aztán az ajtóhoz mentek, és reszketve körülnéztek. Padlónélküli, gazzal benőtt helységet láttak. A vakolat lehullott a falakról, az ablakok össze visszatöredeztek és fölfelé félig elkorhat lépcső vezetett. A falakról mindenünnen összetépet és poros pókhálók lógtak le. Óvatosan beléptek, szívük hevesen dobogott, csak suttogva beszéltek. Fülüket hegyezve hallgatóztak, a legkisebb neszre is készek voltak arra, hogy minden pillanatban elmeneküljenek. Rövid idő múlva azonban a megszokás csökkentette félelmüket. Vizsgálódó, kíváncsi szemmel nézegették a helyiséget. Közben csodálták és dicsérték saját bátorságukat, majd a lépcsőn akartak felmenni. Ez persze bizonyos mértékig elvágta volna a visszavonulás útját, de egymás bátorságát már annyira dicsérték, hogy szerszámaikat egyik sarokba neki indultak. Fönt az elmúlásnak ugyanolyan jelleit találták, mint a földszinten. Egyik sarokban egy kis kamrát fedeztek fel, amely meglepetéssel kecsegtetett. De reményük hiú volt, mert a kamrában nem volt semmi. Bátorságok ekkor elérte legmagasabb fokát, és éppen lefelé akartak menni, amikor Tom hirtelen megszólalt. Pszt! Mi az? kérdezte suttogva, halásápadta. Pszt, ott, hallod? Igen, Istenem, gyere, szaladjunk el! Fogd be a szád, meg nem mozdulj, egyenesen az ajtóhoz jönnek. A fiúk halálos félelemben végigfeküdtek a padlón, és a repedéseken keresztül néztek le. Megálltak, nem, jönnek. Itt vannak, egy szót se szólj már, hakk. Istenem csak itt se lennénk. Két férfi lépett be, és a fiúk magukban így szóltak. Az egyik a a spanyol, aki mostanában egy pár szor a városban csavargott, a másikat eddig még sose láttam. A másik egy rongyos, csavargó kinézésű ember, akinek arca semmi jót nem ígért. A spanyol szerapét viselt, nagy, bozontos fehér bajuszabolt, hosszú fehér haj hullott le széles kalapja alól, és zöld szemöveget viselt. Mikor bejöttek, a másik halkan beszélt. Leültek az ajtóval szemben a padlóra, háttal a falnak, közben a beszélő folytatta megjegyzéseit. Megfeledkezett minden óvatosságról, és minél jobban belemelegedett, annál hangosabban beszélt. – Nem, – mondta, – még egyszer meggondoltam az egészet, Túlságosan veszélyes. Veszélyes, morokta süketném a süket néma spanyol a fiúk mérhetetlen csodálkozására. Micsoda, anyám katonája vagy! Hangjára a fiúk a rémülettől összerezzentek. Ez a hang Indián jó hangja volt. Egy darabig csend volt, aztán jó megszólalt. Van-e valami veszélyesebb, mint amit oda csinálunk? Még se lett belőle semmi. Egész más. A folyón fölfelé több mérföldnyire egyetlen ház sincs. Különben is. Mire jöttek volna rá? Hiszen ez csak próbálkozás volt. Mit gondolsz, nem elég veszélyes nappal idejönni? Ha valaki észrevenne, mindjárt gyanút fognának. Tudom, de azután a szerencsétlen dolog után nem volt alkalmasabb hely. Különben is itt akarom hagyni ezt az odut. Már tegnap el akartam menni, de hogy mehettem volna, amikor azok az átkozott kölykök éppen velünk szemben játszottak a domboldalon. Ennél a megjegyzésnél azok az átkozott kölykök megint megremegtek, és arra gondoltak, milyen szerencséjük volt, hogy még idejében eszükbe jutott a pénteki nap, és egy nappal elhalasztották munkájukat. Szívük mélyéből megbánták már, amiért nem egy évvel halasztották el. A két férfi azután ennivalót szedett elő, és neki látta Hosszú gondolkodás után Indian Joe megszólalt. Ide hallgass pajtás, felmégy a folyam mentén oda, ahová való vagy, aztán vársz, amíg hírt nem adok. Én mégis bemegyek a faluba, körülnézek, és ha minden alkalmas, megcsináljuk ezt a veszélyes munkát, aztán mind a ketten meglógunk Texasba. Ez megfelelt a másik embernek is. Mind a ketten ásítozni kezdtek, és Indian Joe megszólalt. Halálosan álmos vagyok. Rajtad a sor, hogy örködj. Joe erre összegömböldött a sarokban, és hamarosan jó ízűen hortyogott. Társa egy szor megbökte. Erre csend lett. Az őr is hamarosan bólogatni kezdett. Feje mindig lejjebb és lejjebb esett. Egyszerre csak mind a két férfi hangosan hortyogott. A fiúk fellélegeztek. Most aztán gyerünk! Tom haknak. Nem merek! Meghalnék a rémülettől, ha felébrednének. Tom tovább biztatta, de hát még mindig vonakodott. Végre is Tom óvatosan, lassan felállott, és egyedül indult neki. De az első lépésnél az öreg padló olyan szörnyen csikorgott, hogy a rémülettől félholtan gyorsan lefeküdt. Eszébe sem jutott, hogy újra szerencsét próbáljon. A fiúk ott feküdtek mozdulatlanul és számolták a nehezen múló perceket, amelyek úgy tetszett, soha sem akartak már elmúlni. Majd örömmel látták, hogy a nap lemenőben van. Egyszer csak megszűnt az egyik hortyogás. Indián felült, körülnézett, dühösen rávigyorgott társára, akinek feje térdére esett. Jól megrúgta és felébresztette. Hey, – Hé, te is kitűnő őr vagy! Még szerencse, hogy nem történt semmi baj! – Mi, mi, mi? Tényleg? – Elaludtam? Nem, csak szúnyók álltál. De itt az ideje, hogy elmenjünk. Mit csináljunk azzal a pénzzel, ami még megmaradt? Nem, mit tudom én, Adjuk itt, mint máskor szoktuk. Semmi értelme, hogy magunkkal cipeljük, mielőtt Texasba mennénk. Azt a sok nehéz ezüstöt, 650 dollárt hurcoljuk magunkkal. Na jó, mindegy már. Még egyszer visszajövünk ide, vagy sem. Azt tanácsolom, hogy minden esetre éjjel jöjjünk vissza. Mégis biztosabb. Jó, de ide hallgass. Lehet, hogy jó időbe telhet, amíg alkalom kínálkozik a dologra. Ki tudja, mi történhetik addigra. Itt nincs jó helyen a pénz. A legokosabb lesz, ha jó mélyen elássuk. Jó gondolat, mondta indián dzsór és végigment a helyiségen. A tűzhelynél letérdelt, kihúzott egy téglát. Emögött egy zacskó került napvilágra. Megzörgette, és kellemes csörgő hang hallatszott. Kivett belőle 20 vagy 30 dollár saját maga részére, és ugyanannyit társának. Aztán az zacskót udattal sarokban térdelő indián zsónak, aki bóvikésével lyukatásodt. A fiúk ebben a percben minden félelmüket, minden bajukat elfelejtették. nyílt szemmel figyeltek minden mozdulatra. Ez a szerencse minden elképzelésüket felülmúlta. 600 dollár bőségesen elég volt, hogy fél tucat fiút gazdaggá tegyen. A kincsvadászat a legkedvezőbb előjellel indult. Ebben az esetben igazán nem volt semmi fárasztó bizonytalanság, hogy hol ássanak. Minden pillanatban jelentőség teljesen megbökték egymást, és ezek az éke szóló bordabökések körülbelül azt akarták mondani, ugye most örülsz, hogy itt vagyunk. Dzsóki késem megakadt valami kemény tárgyban. – Hé! – kiáltott fel. – Mi az? – kérdezte a társa. – Egy elkorhadt gerenda. De nem. Azt hiszem valami láda. Gyere csak ide. fog meg. Mindjárt meglátjuk. Hű, egy lyukat vágtam bele. No, de nem baj. A lyukon keresztül a ládába nyúlt és kihúzta a kezét. Ember! kiáltott fel. Pénz van benne? A két férfi megvizsgálta a maréknyi pénzt. Arany volt. A fiúk fönt éppen olyan izgalommal és örömmel nézték a dolgokat, mint Joe és társa. Na, gyerünk gyorsan! mondta Joe barátja. A sarokban láttam az előbb egy ronsdás csákányt. Oda és elhozta a fiúk csákányát és ásóját. Indián Joe a kezébe vette a csákányt, gondosan megvizsgálta, a fejét rázta, valamit motyogott, aztán nekilátott a munkának. A láda hamar napvilágra került, nem volt túl nagy, vasferetek fogták össze, mielőtt az idő vasfoga ki nem kezdte, igen erős lehetett. A két férfi egy darabig csendben mohón nézte a kincset. Megvan ezer dollár, mondta Indian Joe. Mindig arról beszéltek, hogy morrel bandája egy nyáron át itt dolgozott, mondta az idegen. Tudom, szólt Indian Joe. és ez itt nagyon olyannak látszik. Most aztán nem kell kockáztatni a másik tervet. A félvér a szemöldökét. Nem értezte engem, legalábbis nem tudod, miről van szó. Itt nem csak pénzről van szó, ez bosszú. Sötét tekintettel nézett a másikra. – Szükségem van rád, aztán mehetünk Texasba. – Menj haza a nancy és a kölykeidhez, majd üzenek érted. – Hát, ha így van, jó. De mit kezdjünk ezzel? Megint elássuk? – Igen. – Kélyes öröm odafent. – Nem, Istenemre mondom, nem ássuk el. Egy emellettel fejjebb mély csalódás. Majdnem elfelejtettem, ezen a csákányon friss föld volt. A fiúk a rémülettől majdnem elájultak. Mit keres itt egy csákány és egy ásó? És pláne mit keres itt csákány, amelyiken friss volt a föld? Kihozta ide, és hová ment a gazdájuk? Hallottál valamit, vagy láttál valamit? Hogy elásni itt, mi? És mikor a fickok visszajönnek, friss nyomokat látnának itt? Éppen ez hiányozna nekünk. Gyere csak, elvisszük a barlangba. Hát persze, erre én is gondolhattam volna. Az első számú rejtek helyre gondolsz? Nem, a kettes számúra, a kereszt alatt. Az első nagyon közönséges, nem ér semmit. Gyerünk, nem sokára sötét lesz. Indián Joe felállott, az egyik ablaktól a másikhoz ment. Óvatosan kinézett, és aztán megszólalt. Ki az ördög hozhatta ide ezeket a szerszámokat? Gondolod, hogy van valaki odafönt? A fiúknak elállt a lélegzetük. Indian Joe előhúzta kését, egy pillanatig határozatlanul habozott, aztán a lépcső felé indult. A fiúk a kamrára gondoltak, de erejük elhagyta őket. A lépcsők recsegtek a lépések súlya alatt, szorongatott helyzetükben a fiúk ismét visszanyerték lélek jelenlétüket. Már éppen a kiskamra felé akartak ugrani, amikor recsenés hallatszott, és indián zsó a leszakadó lépcső romjaival együtt kikötött a földön. Káromkodva felállott, és társa megszólalt. Mi a fenének vesződsz vele? Ha valaki ott fönt van, vigyel el az ördög. Ha le akarnak ugrani, majd kitörik a nyakukat. Mi közünk hozzá. Negyed óra múlva korom sötét lesz, akkor aztán jöhetnek utánunk, ha tudnak. Tülönben is azt hiszem, ha a fickók megláttak, Legalábbis kísértetnek vagy ördögnek néztek, és ész nélkül elrohantak. Fogadni mernék, hogy még mindig futnak. Joe morgott egy darabig, a végén azonban beleegyezett, hogy még a világosságnál összeszednek mindent, és odébb állnak. Hamarosan utána kimentek a házból, és drága terhükkel a leszálló alkonyban a folyó felé indultak. Tom és hak felállt. Még mindig kimerültek voltak, de óriási megkönnyebbüléssel bámultak utánok a ház gerendái között. Eszükbe se jutott, hogy kövessék őket. Boldogok voltak, hogy nyaktörés nélkül földet értek, és elindultak hazafelé a hegyen átvezető ösvényen. Keveset beszéltek, túlságosan el voltak merülve bosszúságukban. Dühösek voltak önmagukra, hogy idehozták azt a szerencsétlen ásót és a csákányt. Nélkülük indiánzsó sohasem gyanakodott volna. Elásta volna a pénzt, még bosszúját ki nem elégítette. Aztán csodálkozott volna, hogy az aranynak közbe lába kelt. Átkozott szerencsétlenség volt elhozni ezeket a szerszámokat. Elhatározták, ha a spanyol a falubajom, szemmel fogják tartani, és követik a második számú rejtek helyre, akárhol legyen is az. Ekkor tömmag szörnyű gondolata támad. – Bosszú! Te ez mirán gondolt? – Csak nem! – mondta hak az ájuláshoz közel. Egész idő alatt erről beszéltek, és mikor a faluba értek, arra a meggyőződésre jutottak, hogy Indian Joe talán mégis más valakire gondolt. Legrosszabb esetben csak egyedül Tomra pályázott, hiszen csak Tom tanúskodott ellene. Tom számára gyönge igaz volt, hogy esetleg csak egyedül forog veszélyben. Ha a bajban társa lett volna, könnyebben viselte volna el. Ez a kaland egész éjjel kínoszta álmában Tomot. Négyszer is a kezében volt már a kincs, és mind a négyszer szétfoszlott keze között az arany, mikor álmában felriadt, és az ébrelnét megint tudomására hozta a kegyetlen valóságot és szerencsétlenséget. Mikor végre kora reggel ébrenhánykolódott és végig a nagy kalandjának részleteit, annyira elmosódottnak és távolinak tűnt az egész, minthogyha más világban vagy pedig évtizedekkel előbb történt volna. Arra gondolt, hogy talán az egész kaland is csak álom volt. Különösen egy körülmény támasztotta alá ezt a feltevést, és pedig az, hogy a valóságban biztos nincsen is annyi sok pénz. Tom sohasem látott 50 dollárnál többet egy csomóban, és mint a korabeli gyerekek úgy hitte, ha száz 100 vagy ezer dollárról beszélnek az emberek, az csak egy amolyan fantasztikus szólásmód volt, és ennyi pénz valójában nincs is sem merte volna feltételezni, hogy olyan hatalmas összeg, mint száz dollár valakinek a tulajdonát képezni. Pontos elemzéssel ki lehetett volna mutatni, hogy Tom elképzelése szerint az elrejtett kincs, egy marék igazi és egy véka gyönyörűen ragyogó, de kézzel nem fogható centes. De minél tovább gondolkodott, annál élesebben és tisztábban látta kalandjának részleteit, úgyhogy hajlandó volt már azt hinni, hogy végeredményben mégsem álmodta az egészet. Ezt a bizonytalanságot nem tudta elviselni. A valóságot akarta tudni. Gyorsan bekapta reggeliét, és elment, hogy Hakkot megkeresse. Hak egy öreg csónak szélén üldögélt, lábát a vízbe lógatta, és nagyon bánatosan nézett maga elé. Tom elhatározta, hogy megvárja, míg Huck szól a dologról. Ha nem kezd beszélni róla, akkor egészen biztos úgyis csak álom volt. – Szervusz, Hak, Szervusz! Hosszú hallgatás következett. Tom, ha azokat az átkozott szerszámokat ott hagytok volna a fánál, már a miénk lenne a pénz. Nem szörnyű? Mondd! Nem volt álom. Mégsem volt álom. Bár álom lett volna. Micsoda álomról beszélsz? Hát arról a tegnapi dologról. Azt hittem, hogy az egészet álmodtam. Álmottad. Hát ha nem szakadt volna le tegnap a lépcső, tudom, rájöttél volna, mennyire nem álmodtat. Elég bajom volt egész éjjel az álmokkal. Egész éjjel kergetett ez a zöld szemű spanyol ördög, hogy vinni el. de hogy vinni el, sőt, meg kell találni. Őt is, meg a pénzt is. Soha se fogjuk megtalálni, Tom. Az embernek csak egyszer van az életben alkalma ennyi pénzt találni, és mi elszalasztottuk ezt az alkalmat. Különben is halára rémülnék, ha még egyszer találkoznék vele. Én is. De azért szeretném látni, és utána mennék a kettes számú rejtek helyre. Igen, a kettes számú hely. Erre már én is sokat gondoltam, és nem tudom, mi lehet az. Mit gondolsz, hol lehet? Mit tudom én? Ez nekem magas. Te, hát, nem egy házszám? Ördögöt? Már hogy lenne aztól? És különben is. Ha úgy lenne, nem lehetne itt a faluban, ahol nincsenek is házszámok. Na persze. De várj, hagyd gondolkozzam egy kicsit. Tudod, mi lesz az? Egy kocsmában egyik szobának a száma. Micsoda ötlet, biztosan az, és itt csak két kocsma van, hamar megtaláljuk. Maradj itt, míg vissza nem jövök, hak Tom villám gyorsan eltűn. Nem akart Hakk társaságában a nyilvánosság előtt mutatkozni. Körülbelül fél óráig volt távol, és megtudta, hogy az előkelőbb kocsmában már régóta egy fiatal ügyvéd lakott a kettes számú szobában, de a másik kocsmában maga a kocsmáros fia sem tudott felvilágosítást adni a kettes számú szobáról. A szoba rejtélyes volt, egész nap zárva tartották, és a fiú azt állította, hogy soha se látott bemenni senkit, legfőjebb éjjel. Közelebbit ő sem tudott, de arra gyanakodott, hogy a szobában kísértetek járnak, és azt is észrevette, hogy az előző éjszaka világosság volt a szobában. Ennyit tudtam meg, Hak. Azt hiszem, ez az a kettes szám, amit mi keresünk. Én is azt hiszem, Tom, de mi csináljunk most? Várj csak, hadd gondolkodjam. Tom hosszan tűnődött, végre megszólalt. Ide hallgass, Hak. A kettes szám, hátsó ajtaja a kocsma mögötti keskeny kis útra nyílik. Egészen közel a régi téglagyárhoz. Most aztán hajts fel nekem minden kulcsot, amit csak összetud szedni. Én is összeszedem Póli kulcsait, és a legelső sötét éjjel kipróbáljuk őket. És vigyázz Indián Zsóra. Emlékszel? Azt mondta, bejön a városba, hogy kilesse a bosszú alkalmat. Ha meglátod, menj utána. És ha nem megy a kettes számú szobába, akkor persze nem ez a rejtek helyük. De én nem merek utána menni. Szamár, egész biztos éjjel jön, nem is fog látni, és ha észre is menne, akkor se gondolna semmire. Hát, ha jó sötét lesz, megpróbálom. Még nem tudom. Nem tudom. Hát vigy el az ördög megpróbálom. Biztos lehetsz benne, Hák, hogy én követném, ha jó sötét lenne. Képzeld, ha nem sikerül neki a bosszúja, és mindjárt elmegy a pénzzel. Igaz, Tom, igaz, utána megyek, Isten bizony, utána megyek. Ez már beszéd, de kitartásám, Hakk, én is kitartok. Aznap este Tom és Hakk készen állt a kalondra. Majdnem kilenc óráig a kocsma körül ődöntek, egyik a hátsó úton átsorgott, másik meg az első kaput őrizte. De se a hátsó, se az első ajtón nem jött be, és nem ment ki senki, legalábbis olyan, aki csak hasonlított is volna a süketném a spanyolra. Az éjszaka túlságosan világosnak ígérkezett, így aztán Tom hazament, de minden esetre megállapodtak abban, hogyha mégis elég sötét lenne, hát nyávogni fogtom ablak ablaka alatt, és elmennek a kulcsokat kipróbálni. Az éjszaka azonban világos maradt, így ha év körül elhagyta őrhelyét és visszavonult nyugovóra egy üres cukros hordóba. Kedden ugyanilyen balszerencse üldözte őket. A szerda semmivel sem volt jobb. Csütörtökön azonban az éjszaka sötétnek ígérkezett. Tom még idejében megszökött hazúról, és felfegyverezte magát Pollinéninek egy régi lámpájával, amelyet gondosan belecsavart egy törölközőbe, hogy lesütésítsen. A lámpát eldugta hák cukros hordójába, és megkezdődött az őrség. Évfél előtt vagy egy órával bezárták a kocsmát. A lámpáit körös-körül az egyedüli fényt leoltották. Semmiféle spanyol nem mutatkozott, senki se nem ment be, és se ki. Minden jól indult. Sőrű sötétség uralkodott, és a tökéletes csendet csak néha szakította meg egy-egy messzi mennydörgés. Tom elővette lámpáját, míg a hordóban meggyújtotta, Jól belecsavarta a törölközőbe, és a két hős neki nekiindult a kocsma felé. Hak hátra maradt őrnek, Tom pedig egyedül óvatosan ment a keskeny úton. Hakra óronsúlykén nehezedett a hosszú, aggodalommal teli várakozás. Már-már azt kívánta, bár látna egy kis fénycsóvát, ami ijesztő volna ugyan, de legalább tudná, hogy Tom még életben van. Úgy tetszett neki, órák múltak el, amióta Tom eltűnt. Egészen biztos volt, hogy a rémülettől elájult, talán meg is halt, vagy a szíve az izgalomtól megszakadt. A félelemben mint közelebb és közelebb lopódzott a keskeny úthoz, mindenféle szörnyű dolog jutott az eszébe, és minden pillanatban várta azt a borzalmas katasztrófát, amely torkára forrasztotta volna még a sóhajtást is. Nem kellett volna sok hozzá, az bizonyos, mert olyan aprókat lélegzett, mint egy madárka szíve pedig olyan vadul kalapált, hogy minden pillanatban felmondhatta volna a szolgálatot. Egyszerre csak fény villant fel, és Tom lihegve rohant el mellette. – "Fus!" vetette oda. – "Fus! ha kedves az életed! Az ismételt felszólítás teljesen felesleges volt. Egy figyelmeztetés tökéletesen elég volt Haknak. Mire a második felszólítás elhangzott, Hak már óránkénti 30-40 mérföldes sebességgel futott. A fiúk meg sem álltak, míg a falu másik végén a régi vágóhíd mellett egy öreg elhagyott pajtába nem értek. Alig, hogy berohantak, megeredt a zápor, és kitört a vihar. Mihály Tom lélegzethez tudott jutni, megszólalt. Borzasztó volt, hak, két kucsot, próbáltam meg olyan halkan, amilyen halkan csak tudtam, de olyan szörnyű nyikorgást csaptak, hogy a félelemtől alig tudtam megmozdulni. Persze, egyik senitotta. nyitotta. Erre, anélkül, hogy tudtam volna, mit csinálok, megfogtam a kilincset, lenyomtam, és az ajtó kinyílott. Nem is volt becsukva. Erre besurrantam, a töröl kicsit levettem a lámpáról, és megláttam. Szentséges, Úristen! Mit? Mit láttátom? Hak! Majdnem ráléptem Indián Joe kezére. Nem igaz? De, igaz. Ott feküdt a padlón kinyújtózva, szemén egy fekete kendő, milyen aludt. Szent Isten, mit csináltál aztán? Felébredt. Dehogy, meg sem mozdult. Azt hiszem, be volt rúgva. Felkaptam a törölközőt és elfutottam. Fogadok, hogy nekem soha se jutott volna eszembe a törölköző. Nekem, bezzek, eszembe jutott. Póli néni jól befűtött volna nekem, ha elvesztem. Te, Tom, láttad a ládát? Dehogy láttam, nem néztem én körül, hogy a láda után kutassak. Nem láttam én se ládát, se keresztet. Ördögöt se láttam, csak egy üveget, meg egy cimpoharat indián Joe mellett, a sarokban meg két hordó volt, és egy csomó üveg. Tudod most már, milyen kísértetek laknak a szobában? Nem. Hát, pálinka kísértetek. Mit gondolsz, minden szeszt nem mérő vendéglőnek van ilyen kísértet szobája? Lehet, hogy mindnek van. Én bizony nem hittem volna, de ide hallgastom. Nem lenne most jó alkalom, hogy kihozzuk a ládát? Indián Jó be van rúgva. Hát persze, hogy jó alkalom lenne. Menj és próbáld meg. Hák összeborzott. Nem, nem, mégis azt hiszem ez nem jó alkalom. Én is azt hiszem, hak. Indián mellett csak egy üres üveg volt, az meg nem elég ennek a fickónak. Ha három üveg lett volna, talán eléggé be lenne rúgva, és én is megpróbálnám. Hosszú szünet következett, aztán egyszerre megszólaltom. Ide hallgass, Hak. Azt hiszem, legjobb lesz, ha addig semmi se csinálunk, míg indián Joe a szobában van. Túlságosan félelmetes. De ha minden éjjel őrködünk, egyszer csak kibújik. Halálosan biztos, hogy kibújik. Akkor aztán villámgyorsan kihozzuk a ládát. Jól van. Én minden éjjel örtálok, minden Isten áldott nap, ha te bemész a szobába. Jó, én bemegyek. Te meg gyere az ablak alá és nyávog, és ha nem ébrednék fel, dobj egy pár kavicsot az ablakra, aztán jövök. Rendben van. Mindjárt eláll az eső, én hazamegyek, nem sokára hajnal lesz. Te meg menj vissza, hang, és addig is őrködj. Amit mondtam, megmondtam, Tom. Minden éjjel a kocsmánál fogok őrködni, ha egy évig kellene várni, akkor is. Egész nap aludni fogok, és egész éjjel Nagy Nagyszerű! És hol fogsz aludni? Ben Rogerszék szén a padlásán. Ben Rogers megengedte. És Jack bácsi az öreg néger se szól érte semmit. Tudod, vizet viszek neki, ha megkér, és már sokszor adott nekem menni, ha van neki fölösleges. Az öreg Jack csuda jó szívű néger és szeret engem, mert én sose csinálok úgy, mintha Isten tudja, mi lennék. Párszor együtt is vacsoráztunk, de ezt nem eséld el Tom senkinek. Tudod, ha nagyon éhes az ember, sok mindent megcsinál, amit máskor nem tenne meg. Hát, rendben van, hát, nappal alud ki magad, feleslegesen én se foglak zavarni. És hogyha valami gyanusat látnál éjjel, gyere az ablak alá, és nyávogj. Következő nap az első dolog, amit Tom meghallott, örvendetes újság volt. Tecsörbíró és családja előző este visszaérkezett a faluba. Ebben a pillanatban Indian Joe és a kincs már csak másodrendű szerepet töltött be, és a fiú érdeklődésének középpontjában bekiált. állt. Tom meglátogatta bekit és gyönyörű órákat éltek át bujócska játékokkal. Egy sereg pajtással fogócskát játszottak. A gyönyörű napot teljesítette, hogy Beki kikönyörögte édesanyjától a rég megígért és mindig elhalasztott kirándulást. A kirándulást másnapra tervezték. A kislány elragadtatása határtalan volt, természetesen Tomi sem maradt el mögötte. A meghívásokat még napkelte előtt szétküldték, és a falu egész ifjú nemzedéke lázas készülődéssel és kellemes tervezgetéssel várta a másnapot. Tom izgalma olyan nagy fokú volt, hogy jó sokáig nem is tudott elaludni, reménykedve várta a hák nyávogását. Abban bízott, hogy másnapra a kirándulókat és bekit is elkáptáztathatja csodálatos kincsével. De csalódott. Ezen az éjszakán nem hangzott fel a jeladás. Végre reggel lett. Tíz és 11 óra között vidám és zajos társaság gyűlt össze tecsörbírójéknál. Mindenki felkészült az indulásra. Nem volt szokásban, hogy az idősebbek jelenlétükkel zavarják meg a kirándulást. A gyerekeket néhány 18 20 éves ifjú úr és hasonló korú fiatal hölgy védőszárnyai alatt mindenki elég biztonságban tudta. Erre az alkalomra kibérelték az öreg folyami gőzöst, és a vidám csapat eleséggel, kosarakkal megrakva hamarosan megindult a főutcán lefelé. Szidveteg volt, így nem vehetett részt a vidámságban. Méri pedig otthon maradt, hogy szólakoztassa Szidet. Az utolsó szavak, amelyeket Beki édesanyja mondott, ezek voltak. Valószínűleg későn jöttök haza, kislányom, talán legokosabb lenne, ha valamelyik barátnődnél aludnál, aki a kikötő közelében lakik. Akkor legjobb, ha Szuzi Harpernél maradok, anyukám. Rendben van, és légy jó, kislány, viseld jó magad, ne légy senkinek a terhére. Mikor Tommal együtt elsiettek, a fiú megszólalt. Tudod, mit csináljunk? Ahelyett, hogy elmenné Joe Harperékhoz, egyenesen felmegyünk Douglas nénihez a dombra. Neki biztos lesz Majd Majdnem minden nap van nála fagylat. Rengeteg, azt tudom. És csúdára fog örülni, ha elmegyünk hozzá. Igen, az nagyszerű lesz. Aztán Beki egy pillanatra eltűnődött és megszólalt. Te? De, de mit fog szólni anyukám? Honnan tudnám meg, hogy ott voltunk? A kislány fontolóra vette a dolgot, és végre habozva mondta. Tudom, hogy nem szabadna, de... Ugyan szamárság, édesanyát sose fogja megtudni, és mi baj lehet? Különben is, ő csak azt akarja, hogy jó helyen légy. Egészen biztos ő maga mondta volna, hogy Douglas nénihez menj, ha eszébe jutott volna. Özled Douglas néni, szíves vendégszeretete nagyon is csábító volt. Ez a vendégszeretet, és Tom rábeszélő művészete diadalt is aratott. Így aztán elhatározták, hogy az éjjeli programon senkinek sem fognak szólni. Egyszer csak eszébe jutott Tomnak, hogy hát talán éppen ezen az estén fogja megadni a jelet. Ez a gondolat bizonyos mértékig kedvét szekte, De arra mégsem volt elég, hogy elhatározását megmásítsa, és letegyen az esti kirándulás tervéről. Miért is tegyek le róla? Tűnődött magában hiszen az elmúlt se adott jelthak, miért pont ezen az éjszakán történjen valami. A biztosnak ígérkező szép este értékesebb volt számára, mint a bizonytalan kincs. Gyerekekhez ilően természetesen az erősebb kívánságának engedett, és igyekezett a kincses ládáron minden gondolatát elterelni. Három kilométerrel a város alatt a gőzös egy erdővel szegélyezett öbölben kötött ki. A kiránduló csapat partra özönlött, és az erdő hamarosan vidám kiabálással és nevetéssel lett tele. A gyerekek mindent megtettek, hogy jól kimelegedjenek és kifáradjanak. Lassan lassan az egész vattársaság hatalmas étvágyjal tért vissza a táborba, és a magukkal hozott finom falatokban szörnyű pusztítást vitt véghez. Étkezés után csendes pihenést tartottak, vidáman beszélgettek a tölcsfák árnyékában, még egyszer csak fel nem üvöltött valamelyikük. – Gyerekek, ki jön el a barlangba? Persze mindenki elment. Egész gyertyakötegeket szedtek össze, és a társaság egyenesen nekiindult a domnak. Magasan a domb oldalában sötét lett a barlang szája, amely egy nagy A betűhez hasonlított. Nehéz töltsfa ajtaja nyitva volt, ezen belül egy kis szoba következett, amely olyan dermesztő volt, mint a jégverem. A helyiséget hideg nedvességgel borított, kemény mészkőfalak határolták. Regényes és titokzatos érzés volt ebben a kis kamrában állni és kinézni a zöld napsütötte völgybe. Ezt a varást azonban gyorsan megtörte a nevetés és hancúrozás. Mihelyt valaki gyertyát gyújtott, már is megrohanták. Heves küzdelem kezdődött. Az illető keményen ellenállt. Végül a gyertyát mégis kiütötték a kezéből, vagy elfújták, mire újabb nevetés, kergetődzés következett. De mindennek vége szokott lenni. A végtársaság is megunta ezt a játékot, és lassacskán megindult a menet a barlang főútján. Lobogó gyertyáik fényében homályosan látszottak a komoran meredező falak, majdnem odáig, ahol vagy 20 méter magasságban összeborultak. A barlangnak ez a főága legfejebb három méter széles volt. Minden pár lépésre keskeny folyosók, mellékbarlangok nyíltak jobbra-balra, mert az egész megdaga a barlang tulajdonképpen bonyolult labirintus volt, amelynek útjai kanyargósan vezettek egyikből a másikba, aztán megint szétváltak, és Isten tudja hová vittek. Azt beszélték, hogy napokon át lehetne rejtélyes útjain járkálni, és a barlang végét még soha el sem érné senki, mert milyen a föld alatt egyik folyosó a másikat éri, egyiknek sincs vége. Így megy ez a végtelenségig. Senki sem ismerte a barlangot, ez egyszerűen lehetetlen lett volna. Fiatal emberek csak egy kis részét járták be, és nem volt szokásban, hogy ezen az ismert részen túl merészkedjenek. Tom Sawyer persze szintén csak annyira ismerte a barlangot, mint a többiek. A menet a főfolyosón vagy háromnegyed kilométert tett meg, de lassanként kisebb csoportok és párok leváltak, eltűntek a mellékágakban, komor folyosókon futottak végig és amikor a barlangok útjain újra találkoztak, meglepték és ijesztgették egymást. Fél órákig is lehetett így bujócskát játszani anélkül, hogy az ember a jól ismert területet elhagyta volna. Lassacskán egyik csoport a másik után érkezett vissza a barlang szájához vidáman, fáradtan, lihegve, tetőtől talpig meszesen. Mindjárt boldogok voltak és élvezték a jól sikerült napot. Csak azon csodálkoztak, hogy az idő milyen gyorsan elmúlott, és lassan már alkonyodni kezdett. A hajócska harangja már fél órája türelmetlenül csillingelt. A kirándulásnak ez a regényes és kalandokban bővelkedő befejezése mindenkit kielégített. Mikor aztán a hajócska vad szállítmányával kifutott a vízre, a kapitányt leszámítva nem is búsult senki ez elveszett idő. Hak már elfoglalta őrhelyét, amikor a hajó pislogó fényei végig siklottak a folyón. A hajóról semmi zaj sem hallatszott, a fiatal vendégek már lecsendesedtek, és olyan szelidek voltak, mint a kezes bárány. Ez egész természetes volt, hiszen halára fárasztották magukat. Ha kíváncsian nézte a hajót, nem tudta, micsoda járat ez, és miért nem állt meg a szokott kikötőhelyen. De aztán elfeledkezett róla, és csak saját kötelességére gondolt. Az éjszaka felhős volt és sötét. Tíz óra közeledett. A kocsik zörgése elhallgatott, a magányosan pislákoló fények kialudtak, egy-egy elkésett gyalogjáró lépései hallatszottak itt-ott, aztán a falu álomra készült, és magára hagyta ezt az ifjú őrszemet a hallgatás és kísértetek birodalmában. Tizenegyet ütött az óra. Ekkor a kocsma világossága is kialudt, és sűrű sötétség borított be mindent. Hak úgy érezte, mintha már egy örökké valóság óta várna, de semmi sem történt. Hite és bizalma ingadozni kezdett. Mi értelme volt ennek az egésznek? Volt egyáltalán valami haszna az őrségnek? Itt kellett volna hagyni az egészet és hazamenni aludni. Ebben a pillanatban zajt hallott. Egyszerre éber figyelemmel várta az eseményeket. A kette számú szoba hátsó ajtaja halkan kinyílott. Hak a saroknál egy téglarakás mögé bújt el. A következő pillanatban két férfi suhant el mellette, és Hak úgy látta, hogy az egyik visz valamit a kezében. Ez nem lehetett más, csak a láda. Biztos elcipelik más rejtek helyre a kincset. Most menjen Tomért? Ez ostobaság lett volna. A két ember ládástól elpárolgott volna, úgyhogy sose találják meg őket. Elhatározta, hogy a nyomokba szegődik, és követi őket. Abban reménykedett, hogy a biztonságos sötétségben nem fedezik fel. Ilyen gondolatok között előbújt rejtek helyéről, és láb, macska módjára megindult a két ember mögött, éppen csak olyan messze tőlük, hogy nem veszíthette előket őket szemelől. Egy darabig a folyó irányába mentek, aztán letértek egy kereszt úton. Innen fölfelé indultak egyenesen a Cardiff hegyre. Elmentek az öreg Velszi háza előtt, amelyik körülbelül az út felénél volt, és egyre főjebb-főjebb kapaszkodtak. Jól van, gondolta Hak. Úgy látszik, az öreg kőfejtőben akarják elásni. De a kőfejtőnél meg sem álltak. Tovább mentek fölfelé egészen a csúcsig. Egyszer csak egy keskeny erdei útra tértek, és a következő pillanatban eltűntek a sötétségben. Hát gyorsított, hogy a távolságot megrövidítse közöttük, mert itt teljesen lehetetlen volt, hogy észrevegyék. Egy kis ideig szaladt, de aztán megint lassabban ment. Attól félt, hogy túl gyorsan eléri őket. Ment egy darabig, megállott, hallgatódzott, de csönd volt. Egyetlen hang sem hallatszott, csak a szíve vert hangosan. A völgyből egy bagoly huhogása hangzott fel. Baljós hang, de lépéseket nem észlelt. Teremtőm elvesztette őket. Már-már azon volt, hogy neki íramodik, amikor alig négy-öt lépésnyire valaki a torkát köszörülte. Hak szíve a torkában dobogott, de ilyettében visszakényszerítette helyére, és ott állott reszketve, mint a nyárfa A hideg borzongatta, mintha fél tucat szellem fogta volna meg. Olyan gyönge volt, hogy majdnem elesett. Tudta, hol van. Alig öt lépésnyire volt a kerítés, amely körülszegte özvegy Douglasnét elkét. Nagyon jó, gondolta. Csak ássátok el, itt nem lesz nehéz megtalálni. Ekkor egy egészen halk hangot hallott, indián Joe-jét. el az ördög, megint van nála valaki még világos van, pedig már későre jár. Senkit se látok. Ez az idegen hangja volt, akit a kísértett házban is láttak. Hakkot halálos rémület fogta el. Ez volt hát a bosszú. Első gondolata az volt, hogy elmenekül. Aztán visszaemlékezett, hogy Özvegy Douglasné nem egyszer szíves és barátságos volt hozzá, és ezek az emberek talán meg akarják gyilkolni. Azt kívánta bár csak merné figyelmeztetni, de tudta, hogy nem mer oda menni, a gazemberek esetleg meg is fognák. Mindezt egy pillanat alatt végig gondolta, és már hallatszott is Indian Joe válasza az idegen megjegyzésére. Azért, mert előtted van a bokor. Hajolj ki egy kicsit. Most már látod? Igen, azt hiszem társaság van nála. Mondd, no, nem lenne jobb az egészet hagyni a fenébe? Most hagyjam abba, amikor ezt az átkozott országot örökre itt akarom hagyni. Most hagyjam abba, mikor talán sem lesz alkalma, bosszú tájak rajta. Még egyszer megmondom neked, amit már ezerszer megmondtam, hogy fütyülök a pénzre. Mind elviheted, de a férje komisz volt velem. Nem egyszer volt komisz velem. Ő volt az a gazember, aki mind csavargót lecsukatott. És azt hiszed, hogy ez minden? Ez még ezredrészes sincs mindazoknak a piszokságoknak, amiket velem csinált. Mekkor a börtön előtt korbácsoltatott meg, mint egy közönséges négert. Az egész város látta, megkorbácsoltatott. Tudod, mit jelent ez? De kibabrált velem, és meghalt. Most helyette a feleségén állok bosszút. Te meg akarod ölni? Megölni? Ki beszél itt megölésről? Ha daglasz még én lelőném, mint egy veszett kutyát. De a feleségét, egy asszonyon egészen másképp ábosztott az ember. Nem öli meg. Felvágja az ember az orrát, levágja a fülét, mint a disznónak. Az Istenér, tartsd meg a véleményedet. Ez a legokosabb, amit tehetsz. Hozzákötöm az ágyhoz, és ha elvérzik, tehetek én róla. Sírni nem fogok utána, az biztos. És te segíteni fogsz, barátocskám. Azért vagy itt. Egyedül nem tudnám megcsinálni. De ha meg akarsz lógni, agyonverlek. Megértetted? És ha téged agyonverlek, őt is megölöm, és Istenemre mondom, az ördög se fogja tudni, ki csinálta ezt. Ha, ha, ha muszáj, akkor siessünk, legyünk minél előbb túl rajta, engem már a hideg lel. Most siessünk, mikor társaság van nála. Hallod-e, kezdesz gyanús lenni. Várj csak, barátocskám, mikorra sötét lesz és egyedül marad. Nekem nem sürgős. Hag tudta, hogy most csönd következik. Csönd, amely még borzalmasabb és még veszélyesebb, mint az ilyen gyilkos és véres beszélgetés. Lélegzetét visszafolytva és óvatosan, lassan megindult vissza. Egyik lábát a másik után tette le, óvatosan kitapogatva a talajt, miközben egyensúlyát is majdnem elvesztette. A következő lépéseknél ugyanolyan gondosan és óvatosan járt el, aztán megint lépett egyet, megint egyet, és egyszer csak egy ágacska megroppant a lába alatt. A lélegzete elállott. Hallgatózott. Semmi gyanúzaj nem hallatszott, tökéletes csend volt. Hak hálája végtelen volt. Az erdei úton lassan, óvatosan megindult, olyan lassan, mint egy hajó. Aztán gyorsan, de vigyázva megindult. Mikor a kőfejtőhöz ért, már biztonságban érezte magát. Erre neki íramodott, és szaladt-szaladt lefelé, míg el nem érte a verszi házát. Dörömbölt az ajtóm, míg csak az öreg és két hatalmas fia, ki nem nézett az ablakon. – Mi az ördög van ott? Ki Hé, hey, mit akar? – Gyorsan ereszetek be, gyorsan, mindent elmondok. – Ki ott? – Én, én, hákleberi Finn. Gyorsan, nyisd ki a kiskaput. – Hákleberi Finn. Na, ez se az a név, amelyik előtt minden ajtó feltáló. De menjetek le, fiúk, eresztétek be, ki tudja, mit akar. Az Isten szerelmérle kérlek benneteket, nem mondjátok meg senkinek az égvilágot. Ezek voltak hak első szavai. Biztos meggyilkolnának, de az özvegy né sokszor olyan jó volt hozzám, és én mindent megmondok, ha megígéritek, hogy nem szóltok senkinek. Isten ennek a lókötőnek van valami fontos mondani valója, különben nem viselkedne így, kiáltott fel az öregember. – Mondd csak el, fiam, ami a szívedet nyomja, senki sem fog elárulni. Három perccel később az öregember és a fiai jól felfegyverkezve óvatosan kapaszkodtak fölfelé a dombon, egészen az erdei ösvény bejáratáig. Hak nem kísérte őket tovább, elbújt egy hatalmas szikla mögé és hallgatódzott. Hosszú, nyomasztó csend után hirtelen lövések hallatszottak, majd egy éles kiáltás. Hak nem várt további részletekre, Felugrott, és olyan gyorsan rohant lefelé a dombon, amilyen gyorsan lábai vinni tudták. Mikor másnap, vasárnap hajnalban éppen világosodni kezdett, Hak megint felmászott a dombra, és félve kopogtatott a Velsziház öreg kapuján. A ház lakói még aludtak, de az éjszakai izgató események hatása alatt álmuk sem volt még, úgyhogy a kopogtatásra azonnal megszólalt valaki az ablakban. Ki az? – Huckfeeling hangja halkan válaszolt. – Csak én vagyok Huckfinn, ereszetek be! – Ezelőtt a névelőtt a mi ajtónk éjjel-nappal nyitva van. Isten hozott, fiam, gyárá be! Ezek a szavak a kis csavargó fülének igen szokatlanul hangzottak és a legkellemesebbek voltak, amelyeket életében hallott. Nem tudott visszaemlékezni, hogy neki valaha is azt mondták volna, Isten hozott. A kapu hamarosan kinyílott, és hak belépett. Leültették, közben pedig az öreg ember és hatalmas fiai sietve felöltöztek. – Ülj le, fiam! Remélem jó étvágyat hoztál magaddal. A reggeli mindjárt kész lesz, mi fel kell a nap, és örülhetsz neki, kitűnő reggeli lesz. Én és a fiaim tulajdonképpen azt vártuk, hogy visszajössz, és itt maradsz éjjelre is. Szörnyen megijedtem, mondta Hak, és elfutottam, meg sem álltam a faluig. Most is csak azért jöttem, mert szeretném tudni, hisz tudjátok. Azért jöttem hajnalban, mert nem akarok azoknak az ördögöknek az útjába kerülni, még ha meghaltak sem. Szegény kölyök, igazán látszik rajtad, hogy szakád volt. A vártsa! Legeli után bedugunk az ágyba. Sajnos a csirkefogók nem haltak meg, fiam, pedig igazán kár. A teleírásodból egészen pontosan tudjuk, hol vannak. a lábújhegye, vagy tizenöt lépésre megközelítettük őket. Olyan sötét volt az út, mint a pince, és akkor egyszer csak nem kellett. Igazán a legrosszabb kó jött rá. Ide visszafolytani, de nem sikerült, és hatalmasat tüszentettem. Én voltam elől, kezembe a pisztolyjal, és amikor a tűszentés a két gazember megrezzent, és igyekezett kereket ódani, elordítottam magam. – Lőjetek, fiúk! És egyszerre lőttünk, oda, ahonnan a lárma hallatszott. De a csirkefogók egy pillanat alatt eltűntek. Nem hinném, hogy akár csak egy lövésünk is talált volna. Mikor megindultak, ők is visszatüzeltek, de a golyók elfütyültek a fülünk mellett. Egyik sem talált. Mikor aztán nem hallottuk már a futásukat, felhagytunk az üldözéssel, Lementünk a faluba, és felvártuk a csendbiztosokat. Ezek lementek a folyópartra, és majd, ha világos lesz, végighajtják az erdőt a fel együtt. Az én fiaim is elmennek. Csak azt szeretném, ha valaki ezekről a gazemberekről pontos személy leírás tudna annyi. A sokat segítene rajtunk. De azt hiszem, a sötétben te se őket, fiam. De igen, láttam őket még a városban, onnan jöttem utánuk. Kitűnő, mondd el, fiam, milyen a külsejük. Az egyik az öreg süketném a spanyol, amelyik már egy pár napja a környéken csatangol, a másik egy csavargó forma, rongyos. Álég, fiam! Ismárjuk ezeket a fickókat. Dag lesz néha az a mögött az erdőbe találkoztam velük valamelyik nap, de mi ezt észrevettek, elsonpolyogtak. Menjetek, fiúk, Mondjátok meg a serifnek, amit hallottatok! Reggelizni rá értek hónap is! A két fiú azonnal elindult. Mikor ki akartak menni a szobából, Hak felugrott és könyörögni kezdett. Kér kérlek szépen, ne mondjátok meg senkinek, hogy én mondtam meg, kik voltak azok! Nem bánom, nem szólunk, Hak, de megfosztod magad a dicsőségtől! Nem, nem, ne szóljatok! Mikor a két fiatalember elment, az öreg Velszi megszólalt. Nem fognak beszélni, ne félj, és én is hallgatni fogok. Nem miért nem akarod, hogy valaki megtudja. Hát többet nem akart mondani, csak annyit árult el, hogy az egyik emberről túl sokat tudott, és ha az csak sejteni is, hogy elárult valamit, egészen biztos megölni. Az öreg ember újra hallgatást ígért, és megkérdezte, Hogy az ördögbe jutott eszádba, hogy kövesd ezeket a fickókat? gyanúsan néztek ki. Hak hallgatott, és hallgatás közben valami óvatos választ igyekezett kieszelni. Hát, én legalábbis azt mondják, az emberek csak, csak egy olyan csavargó vagyok, és ezzel ellen magam sem tudok semmit sem mondani, és éjjel sokszor nem tudok aludni emiatt, és azon gondolkodom, hogyan lehetne valami más csinálni. Tegnap éjjel is így voltam, nem tudtam aludni, és éjfél körül megálltam a szeszt nem mérő vendéglő mellett. A régi téglagyár falának támaszkodtam, és gondolkozni akartam. Egyszerre csak elosont mellettem ez a két fiszkó. Az egyik valamit vitt a kezébe, és én azt hittem, hogy lopták. Egyik dohányzott, a másik meg tüzet kért tőle, és a szivar világosságánál láttam, hogy a nagyobbik a süket a spanyol volt. Megismertem fehér bajszáról, meg a fél szemét borító fekete kendőcskéről a másik meg egy rongyos csavargó. – Mit? Te még a rondjait is ki tudtad venni az égő szivar világánál? – Hát, egy pillanatra meghökkent. Hát – Ha, nem vagyok benne biztos, szólt tétovázva, de úgy rém hogy igen. – Aztán meg tovább mentek? – És te? – Én meg követtem őket. Tudni akartam, miért sompolyogtak olyan titokzatosan. Egészen az özvet kerítéseig követtem őket, a sötétben álltam, és hallottam, hogyan kérte a rongyos csavargó a spanyolt, hogy ne bántsa az özvegyet. A spanyol esküdözött, hogy levágja a fülét, és felmetszi az orrát, ahogy azt tegnap elmeséltem nektek. – Mi? A süketném a spanyol mondta ezt? – Na, hát, megint bolondot mondott. Minden igyekezettel azon volt, hogy az öreg ember el árulja ki volt a süketném a spanyol, de szinte szándéka ellenére mindig eljárt a szája, és egyre jobban belezavarodott mondókájába. Tétségbe esett kísérleteket tett, hogy valahogy kimászson ebből a csávából, de az öreg ember szigorú tekintete alatt egyik ostobaságot a másik után mondta. Végre megszólalt az öreg verszi. – Ne félj tőlem, fiam! Senki a világon nem bánthat téged, én megvédelmezlek! – Ne félj, én megvédelek! Azt már megmondtad, hogy az öreg spanyol nem süket néva. Ezt már nem lehet letagadni. De tudsz valamit erről az emberről, amit nem akarsz elárulni. Légy bizalommal hozzá, ne félj, én nem árulnak el. Mondd meg, mit tudsz a spanyolról? Ha egy pillanatig az öreg becsületes arcában nézett, aztán egészen közel hajót hozzá, és a fülébe súgta. Az nem is spanyol, hanem indiáncso. Az öreg Velsi felugrott a székéről. Most már értem. Mikor arról beszélti, hogy a spanyol le akarta vágni Douglasné fülét, meg az órát akarta felmetszeni, azt hittem, hogy ez akkor a te kitalálásod. Már hiszen az fehér ember sose ábosszút ilyen módon. De egy indián? Hát persze, én már másképpen fest a dolog. Reggel jaradta az öregember, elmesélte, hogy mielőtt még lefeküdtek volna, körüljárták a kejítést egy lámpával, hogy vérnyomokat találjanak. De semmit sem fedeztek föl, csak egy nagy csomagot, amelyben... Mi volt benne? Hák vértelen ajkát villámgyorsan gyorsan hagyták el a szavak. Szemet tágra és lélegzett visszafolytva várta a feleletet. Az öreg verszi a fiúra merett. Egy, két, öt, tíz másodpercig, aztán megszólalt. Betörő számok voltak benne. De ha, mi az ördög? Mi van veled te? Hák mélyen, boldogan fellélegzett. Az öreg veszik és komolyan nézett rá. No, igen, betörőszer számok voltak benne, de úgy látszik, mintha örülné neki. Mit gondolta, mit találtunk, mit is találhattunk volna? Hák megint volt a pácba. Megint magán érezte a kutató tekintetet, és sokért nem adta volna, ha csak valamennyire is hihető és értelmes választ tud kieszelni. Semmi sem jutott eszébe, és a kutató pillantás mind mélyebben és mélyebben fúródott a szemébe, úgyhogy nem maradt ideje mérlegelésre, és alig hallható hangon az első gondolatot mondta ki. Iskolás könyveket? Hát sokkal jobban le volt sújtva, hogy nevetni legyen kedve, de az öregember egész testét rázta a hangos és vidám nevetés. Mikor végre újra szóhoz tudott jutni, kijelentette, hogy ilyen nevetés pénztér, mert az ember megtakaríthatja vele az orvost. Aztán hozzátette. Szági inküljök, egészen sápat vagy. Igazán rossz bőrben vagy. Egyáltalán nem csodálom, hogy úgy felzaklatott a dolog. De majd rendbe gyössz. Remélem, hogy a pihenés és az alvás majd rendbehoz. Huck dühös volt, amiért ilyen gyanúsan izgatott lett, hiszen mikor a Douglas-ház kerítéséhez értek, elrejtette azt a gondolatot, hogy a két csirkefogó a kincset vitte magával. csak sejtette, hogy nem a kincset viszik, de nem tudta biztosan. És így a betörő szerszámokkal teli bugyor említése túl sok volt önuralmának. De alapjában véve mégis örült ennek a jelenetnek, mert most már legalább biztosan tudta, hogy ez a bugyor nem az a bugyor volt, amelyet ő is keresett. Úgy látszott, most már minden a rendes kerékvágásba jut. A kincsnek még mindig a kettes számú rejtek helyen kell lennie. A két embert elfogják még aznap, és biztosan becsukják őket. Ők ketten meg tommal, zavartalanul, minden félelem és izgalom nélkül, még az este elhozhatják az aranyat. Mikor befejezték a reggeliüket, kopogtak az ajtón. Hák felugrott és búvóhelyet keresett, mert távolról sem akarta, hogy az eseményekkel a legkisebb vonatkozásba is kerüljön. Az öreg Velszi több urat és hölgyet eresztet be, többek között Özvegy Douglasnét. Közben észrevette, hogy egész ember jön fel a dombon, akik Douglasné háza felé igyekeznek. Világos, hogy az újságnak hamar híre ment. A Velszi a látogatóknak a legapróbb részletekig elmesélte az éjszaka történeteket, és Özvegy Douglasné hálálkodott neki. Egy szót sem mondjon többet, asszonyom. a még valaki, akinek sokkal nagyobb hálával tartozik aki nélkül én és a fiai sose értünk volnailag az emberek rejtek helyére, de ez a valaki nem akarja, hogy a neve ismert legyen. Természetesen ezzel sikerült a kíváncsiságot annyira felcsigáznia, hogy a hallgatóság majdnem elfelejtette magát az eseményt. De a velszi nem bánta. Hat fúrja a kíváncsiság látogatói oldalát, s hadd kerítse hatalmába az egész várost. Ő bizony nem árulja el a titkát. Amikor aztán mindent részletesen megbeszéltek, az özvegy így szólt. Este még az ágyban olvastam, aztán olyan mélyen elaludtam, hogy semmiféle lármát nem hallottam. Miért nem jöttek be, és miért nem keltettek fel? Arra gondoltunk, hogy nem lenne semmi értelme. Azok a fickók nem úgy néztek ki, mint akik visszajönnének. Azon kívül átrahagyták szerszámaikat, amelyek nélkül úgy sem tudtak volna boldogulni. Így nem láttuk be, miért ébresztjük föl és rémítsük halára magát. Három néger szolgám különben is az egész éjjel őrizte a házat. Épp most jöttek meg. Újra és újra látogatók érkeztek, és a történetet órákon keresztül ismételten el kellett mondani. A szünidő alatt nem volt vasárnapi iskola, de mindenki igen korán ment a templomba. Az izgalmas esemény mindenkit lázban tartott. Az izgalmas esemény mindenkit lázban tartott. Azt beszélték, hogy idáig még nem akadtak a gazemberek nyomára. Mikor a prédikáció véget ért, Thatcher bíró felesége odament Harper-néhez, aki a templomból kifelé igyekezett, és megkérdezte. Hát, beki egész nap aludni akar? Tudtam, hogy halálosan fáradt lesz. beki Égem, mondta Thatcherny ilyet pillantással. Hát nem aludt maguknál az éjjel? – Persze, hogy nem. Tecsörné elsápadt és egy padra rogyott, éppen akkor, amikor Póli néni egy barátnőjével beszélgetve elment mellette. – Jó reggel, Tecsörné! Jó reggelt, reggelt Harperné! Már megint elveszett a fia. Azt hiszem, Tom kettőjük közül név volt az éjjel. Most aztán nem mer eljönni a templomba. Van még vele egy kis elintézni valóm ezen felül is. Tecsörné erőtlenül nem a fejével, és még jobban elsápadt. Nem volt nálunk éjjel, mondta harper és maga is kezdett nyugtalan lenni. Póli néni arca ilyet félelmet árult el. Joe, nem láttad Tomot ma reggel? Nem. Mikor láttad utoljára? Joe idekezett visszaemlékezni, de nem tudta pontosan megmondani. Az emberek megálltak, ilyet suttogás hallatszott, és baljóslatú nyugtalanság fogott el mindenkit. Kétségbe esetten kérdezték ki a gyerekeket, aztán a fiatal tanítókat, de mindenki azt mondta, hogy a sötétben a hazautazás alkalmával nem látták vajon Tom és beki a hajón vannak-e. Különben nem is gondoltak rá, hogy valakit keressenek. Egyszerre egyik fiatal ember aggódva mondta, attól félek, hogy talán még mindig a barlangban vannak. Tecsörni elájult, Póli néni sírt és kezét tördelte. A hír szájról szájra, csoportról csoportra, utcáról utcára futott, és öt perc sem telt bele, megszólaltak a harangok, és az egész város izgalomban volt. A kárdif történtek jelentéktelen eseményjét törpültek. Elfelejtették a betörőket, lovakat nyergeltek, csónakokat szereltek föl, kirendelték a gőzöst, és mielőtt még a rémület fél óránál idősebb lett volna, a faluból szárazon és vizen vagy 200 ember ment lefelé a barlang irányába. A hosszú délután folyamán a falu kihalt volt és csendes. Póli nénit és tecsörnét sok asszony látogatta meg, és igyekeztek megvigasztalni őket. Együtt sírtak velük, és ez bizony többet ért minden szónál. Az egész szörnyű éjjelen újságokat, híreket vártak a faluba. Végre, mikor hajnalodott, csak ennyit üzentek. Küldjetek fákjákat és küldjetek élelmiszert! Tecsörné és Póli néni majdnem eszét vesztette. Tecsörbíró időnként egy-egy vigasztaló szót küldött a barlangból, de megnyugvást ez sem adott. Az öreg hajnal felé halálosan fáradtan jött haza. Ruhája csupa mész és agyag. Hákot még mindig a számára elkészített ágyban találta. A fiú lázámában beszélt. Az orvosok mind a barlangban voltak, így aztán özvegy dág leszni jött át, hogy gondját viselje a betegnek. Az asszony azt mondta, hogy tőle telhetőt meg fog tenni, mert hiszen akár jó, akár rossz Huck, Istennek teremtménye, s így nem szabad elhanyagolni. Az öreg kijelentette, hogy sok jóság lakik Huckban, mire az asszony így felelt. Egészen biztos az is, hogy Isten adta neki, mert ő senkit sem hagy el. Egyetlen teremtménye sem kerüli ki a kezét anélkül, hogy valami jót ne kapjon tőle. Kora délelőtt egész csapatok jöttek vissza a barlangból a faluba. Kimerült, fáradt emberek, és csak a legerősebbek folytatták a kutatást. Minden hír, amit mondani tudtak, az volt, hogy a barlang legismeretlenebb pontját is végigkutatták. Olyan helyekre is elmentek, ahol még senki sem járt. Minden kő mögé, minden mellékfolyosóba folyosóba bementek, úgyhogy az egész barlang tele volt világossággal. Pisztolylövésektől, kiáltozásoktól visszhangzott az egész szikla rabirintus. Egy Egyhely messze a barlangnak minden ismert részétől, gyertyafüsttel, beki és tomt neve volt felírva, és egészen közel hozzá egy viaszos, piszkos szalagot találtak. Tecsörné megismerte a szalagot, megsiratta, és azt mondta, hogy ez az utolsó emléke, amelyet gyermekétől megőrizhet, és semmi más emléktár nem lenne neki ilyen becses, mert hiszen ezt viselte utoljára testén, mielőtt a szörnyű halál érte volna. Egyesek elmesélték, hogy itt-ott felcsillonó fényeket láttak, hogy örömrivalgások közepette odarohantak, de mindig csak keserű csalódás következett. Nem a gyerekekre bukkantak, hanem csak a keresőknek valamelyik csoportjára. Három borzalmas nap és éjszaka órái szinte vége láthatatlan lassan múltak el, és a falu tompa kábulatba merült. Senkinek sem volt semmihez kedve. Még az a véletlen felfedezés, hogy a szeszt nem mérő vendéglő tulajdonosa titokban pálinkát mért ki, még ez sem tudta felrázni a kedélyeket, bármennyire is hallatlan volt a híradás. Egy világos pillanatában Hak általánosságban kocsmákról kezdett érdeklődni, és végre a legrosszabbtól való félelmében megkérdezte, nem történt-e valami még ő beteg volt a mértékletesség kocsmában. És nem fedezte e fel valamit? De igen, mondta Dáglesznyi. Hak vad tekintettel felugrott az ágyban? Mit? Mit? Mit fedeztek fel? Pálinkát! Aztán a kocsmát mindjárt be is zárták. Feküdj le, fiacskám! Hogy megrémültél? Csak, csak egyetlen egyet szeretnék tudni. Csak egyetlen egyet. Tom Sawyer találta meg? Az özvet sírva fogadt. Nyugodj meg, fiacskám, nyugodj meg. Mondtam már neked, hogy nem szabad beszélned. Nagyon-nagyon beteg vagy. Csak pálinkát találtak. Egészen biztos nagy szenzáció lett volna, megtalálják az aranyat. Tehát a kincs eltűnt, örökre elveszett de miért sít Igazán furcsa, hogy sít. Ezek a gondolatok dolgoztak hak agyában, és annyira kifáradt tőlük, hogy elaludt. Douglasney azt mondta magába, hála Istennek, alszik szegény. Tom Sawyer találta meg. Hmm, bárcsak Tom Sawyer tudná valaki megtalálni. Bizony kevesen maradtak már, akiknek még bátorságuk volt, hogy folytassák a keresést. De térjünk most vissza Beckyhez Tomhoz, akiket a kirándulás alkalmával elhagytunk. A társasággal együtt vándoroltak a komor barlangban, megbámulták a föld alatti világ már ismert csodáit. Igaz, ezek a csodák kisé túlságosan hangzatos nevet viseltek. Az egyik helyiséget Ülésteremnek, a másikat Katedrálisnak, a harmadikat Aladin Palotájának hívták, s a többinek is hasonló neve volt. Mikor a bújócska játék megkezdődött, Beki és Tom teljes lelkesedéssel vett részt benne, egészen addig, amíg a dolgot kicsit meg nem mondták. Aztán gyercsáikat magasra tartva megindultak a folyosón. Sorra kiböngézték a gyertyafüsttel felírt dátumokat, neveket és címeket, amelyek a barlangfalait díszítették. Állandóan előre mentek, és beszélgetve észre sem vették, hogy a barlangnak azon részére értek, Amelynek falait már nem ékesítették ilyen művészi freskók. Egy hatalmas, lelógó szikla alá gyertyafüstel felírták saját nevüket, és továbbmentek. Egyszerre csak olyan helyre értek, ahol egy kis erecske, amely messzes hordalékot vitt magával, az évszázadok folyamán csillogó és örökké tartó kőből egy csípkés és kacskaringós kis niagarát alkotott. Tom emögé a vízesés mögé préselte vékony testét, hogy Beki gyönyörködtetésére kivilágítsa a kőzuhatagot. Felfedezte, hogy a vízesés keskeny sziklafalak közé ékelt, természetes lépcsőt akar, és a kutatás vágya azonnal hatalmába kerítette. Beki, Tom hívására mindjárt odajött, a falra koromjelzést tettek, aztán nekivágtak a felfedező útnak. Egyik kanyargó utat a másik után hagyták el. Nem sokára mélyen bent jártak a barlang titokzatos világában. Újabb jelzést kormoztak a falra, és megint letértek a széles útról, hogy újabb csodákat fedezzenek fel, és a bámuló külvilágot értesíthessék róla. Egyik helyen hatalmas csarnokba értek, amelynek tetejéről csillogó sztalaktitok lógtak le. Ezek az oszlopok olyan nagyok és vastagok voltak, mint egy felnőtt férfi combja. Körüljárták a csarnokot, megcsodálták, aztán a számos út egyikén, amely a csarnokból kivezetett, kimentek. Innen hamarosan egy varázslatosan szép forráshoz értek, amely egy kristályokkal sűrűn borított medencébe csorgadozott. Ez a forrás egy teremben volt. Falait és tetejét fantasztikus oszlopok tartották, amelyek az évszázadok alatt a folyton csepegő vízcsöppek eredményeként Stalakitok és stalagmitok egy befolyásából keletkeztek. A tetőről hatalmas denevérek lógtak le, némely helyen százan is voltak egy csoportban. A világosság megzavarta őket, és csúnyán cíncogva vadul neki a gyertyáknak. Tom ismerte természetüket, és tudta, hogy izgatott röpködésük rájuk nézve még veszélyes is lehet. Megfogta beki kezét, és beszaladtak az első kéznél lévő folyosóba. Kiderült, hogy igaza volt, mert egy denevér ezen a kis úton is már eloltotta szárnyával be A denevérek egy darabig még üldözték a gyerekeket, de a menekülők minden újabb mellékfolyosóba beszaladtak, míg végre megszabadultak ettől a veszélytől. Tom egy föld alatti tavat talált, amelynek partjai a messze sötétségbe vesztek el. Szerette volna kikutatni terjedelmét, de előbb úgy határozott, hogy legokosabb lesz leülni és egy kicsit pihenni. Ekkor érezték először, hogy a hely halálos csöngye, mint jeges kéz érinti őket. – Pe! – szólalt meg Beki. – Én nem figyeltem rá, de úgy érzem, hogy már nagyon régen nem hallottuk a többieket. – Hát persze, Beki. Nem is hallhattuk őket. Gondol csak meg, milyen messze vagyunk alattuk. Mert tudom én, éjszakra, délre vagy keletre? Lehetetlen, hogy valamit is halljunk. – Szeretném tudni, Tom – mondta félénken Beki. – Milyen régóta vagyunk itt lent? – Jó lenne, ha visszamennénk? – Igen, én is azt hiszem, hogy jó lenne visszamenni. – Tudod, az utatom? Én, én úgy emlékszem, hogy össze-vissza mindenfelé. – Azt hiszem, hogy tudom, de azt hiszem, közben vannak a denevérek. Ha mind a két gyertyánkat eloltanák a denevérek, igazán benne lennénk a csávába. Legjobb lenne más utat keresni, hogy ne találkozzunk velük. – Jó. De remélem nem tévedünk el, az borzasztó lenne. A kislány összeborzongott ennek a szörnyű lehetőségnek a gondolatára. Egyik folyosón megindultak, és sokáig szónélkül mentek előre. Minden új elágazásba benéztek, hát ha ismerős területet fedeznek fel, de minden idegen és ismeretlen volt. Valahányszor Tom egyik ilyen mellékágban körülkém lett, Beki aggodalmasan nézett a fiúra, és Tom igyekezett vidáman buzdítani a kislányt. – Rendben van, ezt nem ismerem, de azt hiszem, most már hamar érünk. De minden újabb csalódásnál csökkent a bátorsága, és végül már csak vaktában ment a folyosókon, abban a kétségbe esett reményben, hogy talán rátalál az ismerős útra. Még mindig azt motyogta – igen, igen, rendben van. De szívében olyan szörnyű félelem honolt, hogy ezek a szavak elvesztették erejüket – és úgy hangzottak, mintha azt mondta volna, minden elveszett. Beki halálos félelmében szorosan oldalához simult, és hiába küzdött könnyei ellen sírni kezdett. Végre megszólalt. Tom, ne törődj a denevérekkel, menjünk azon az úton vissza, hisz errefelé mind jobban eltévedünk. Tom megállott. Hallgass csak, mondta. Mély csend, olyan mély csend nehezedett a barlangra, hogy a gyerekek saját lélegzeti vételüket is hallották. Tom felkiáltott. A hang visszhangozva harsogott az üres folyosókon, tova fölgött a messzeségbe, míg végre elhalt valahol, és ez a gyönge hangocska gúnyos nevetéshez hasonlított. – Ne, ne kiálds többet, Tom, ez borzasztó, mondta Beki. – Borzasztó, Beki, de jobb, ha kiáltok, a többiek talán meghallják. Felelt Tom, és újra elkiáltotta magát. A talán, még a kísérteties nevetésnél is jegesebb rémületet keltett Beki szívében, mert hiszen a tovatűnő remény hangzott ki belőle. A gyerekek némán álltak és hallgattak, de senki nem felelt. Tom visszafordult, és gyorsabb iramban indult meg. Kis idő múlva viselkedésében bizonytalanság és nyugtalanság nyilatkozott meg, ami Beki előtt a másik szörnyű tényt vette fel. Tom nem tudta megtalálni a visszavezető utat. Tom, nem csináltál jelzéseket? Igen, Beki, szörnyú buta voltam. Teljesen kiment a fejemből, hogy még vissza is kell jönnünk. Nem találom meg az utat. Minden össze-vissza előttem. Tom, végünk van, végünk van, Tom. Sose fogunk kiszabadulni erről a borzalmas helyről. Jaj, miért mentünk el a többiektől? a földre rogyott és szívtépő zokogásba kezdett. Tom pedig megrémülve gondolt arra a lehetőségre, hogy Becky kétségbeesésében meghalhatna, vagy elveszthetné az eszét. Leült mellé és átölelte. A kislány Tom keblére fektette arcát, szorosan átkarolta a fiút, és minden bánatát, megbánását és panaszát kijöntötte előtte. A messzi víz hang csak gúnyos kacagásként ismételte szavait. Tom hiába könyörgött neki, vegyen erőt magát, Beki kijelentette, hogy képtelen rá. Erre Tom önmagát vádolta keserű szavakkal, hogy Bekit ilyen szerencsétlen helyzetbe hozta. Ennek jobb hatása volt. A kislány azt mondta, hogy megpróbálja, és újra reménykedni fog, mindenhová követi Tomot, akárhová is vezesse, csak ne beszéljen többet így, mert hiszen mind a ketten hibásak abban, hogy bajba kerültek. Céltalanul vaktában neki indultak. Minden, amit tehettek, az volt, hogy mentek. Folyton előre mentek. Egy kis darabig újjá bennük a remény, nem mint hogyha legcsekélyebb okuk lett volna rá, hanem mert a reménynek az a természete, hogy újra élet, míg csak az öregkor és a csalódások béképpen nem sorvasztják. Tom aztán elvette Beki gyertyáját és elfújta. Ez a takarékosság nagyon is sokat jelentett. Nem is kellett megmagyarázni, Beki megértette, és reménysége újra elhalt. Tudta nagyon jól, hogy Tomnak még egy egész gyertyája volt a zsebében, és ezen kívül volt nála három-négy gyertyacsonk is, és mégis takarékoskodni kellett. Lassan-lassan a fáradtság is követelte a maga jogait. A gyerekek igyekeztek nem gondolni rá, mert szörnyű volt elképzelni, hogy most, amikor az idő olyan drága, pihenjenek. A mozgás akármerre is mentek, mégis haladást jelentett, és esetleg sikert hozhatott, de leülni és pihenni azt jelentette, hogy a halált hívják. Beki gyöngelábai végül mégis felmondták a szolgálatot. A kislány leült. Tom mellette pihent, és az otthonról beszélgettek, barátaikról, a kényelmes ágyakról, és mindenek előtt a napfényről. Beki sírt, és Tom azon törte a fejét, hogy vigasztalhatná meg de minden kimondott, bátorító szó elcsépelten és majdnem gúnyosan hangzott. A fáradtság olyan ólomsúlyjal nehezedett Bekire, hogy a kislány végre elaludt. Tom szívből örült neki. Arcába bámulva ült, és nézte, hogy a kellemes álmok hatására mennyire megennyültek vonásai, míg végre bágyat mosolyfakadt az ajkán. A békés arc rá is gyógyító békét sugárzott. Gondolatai régmúlt időkbe vándoroltak, és lelkében álmodozó emlékek ébredtek. Miközben gondolataiba merült, Beki ajkán lágy mosolyjal felébredt, de mosolya azonnal elhalt, és utána felsóhajtott. Ó, hogy tudtam aludni, bárcsak soha, soha sem ébredtem volna fel. Ne néz rám olyan szomorúan, Tom, soha sem fogom ezt többet mondani. Beki. Én olyan boldog vagyok, hogy aludtál. Legalább kipihented magad, és most biztosan megtaláljuk az utat. Megpróbálhatjuk, Tom, de álmonban olyan csodálatos országot láttam. Azt hiszem, hogy mi oda megyünk. Talán még... talán még nem. Bátorság neki, és gyerünk, próbáljuk meg. Felálltak, és kéz a kézben reménytelenül nekiindultak. Találgatták, mennyi ideje lehetnek a barlangban, de úgy rémlet, hogy már hetek óta bolyonganak. Bár ez bizonyosan nem így volt, hiszen a gyertyák még nem égtek el. Hosszú idő múlva, persze, hogy milyen sokára nem tudták megmondani, Tom azt ajánlotta, hogy menjenek lassan és hallgatódzanak, nem hallanak-e valahol vízcsobogást, mert forrást kell találniuk. Nem sokára valóban találtak egyet, és Tom kijelentette, hogy ideje megint pihenni. Mind a ketten kegyetlenül fáradtak voltak, bár Beki azt mondta, hogy egy kicsikét tudna még tovább menni. Meglepetésére Tom ellenkezett, és a kislány nem értette miért. Leültek, és Tom gyertyáját egy kis agyagdarabbal egyik velük szemben lévő sziklafalhoz erősítette. A gondolatok gyorsan követték egymást, de hosszú ideig semmit sem szóltak. Végre Beki megtörte a csendet. Tom, én olyan éhes vagyok. Tom elővett valamit a zsebéből. Emlékszel erre? kérdezte. Beki halványan mosolygott. Az ünnepi kalács, Tom. Igen, bár lenne akkora, mint egy kerék, mert ez mindenünk. A kirándulásról maradt. Azért tettem félre, hogy ábrándozzak róla, ahogy a felnőttek lakoda, lakodalmi kalácsról ábrándoznak, de ez ami... Beki nem fejezte be a mondatot. Tom két részre osztotta a kalácsot. Beki az ő darabkáját jó étvágyjal megette. Tom csak kedvetlenül rácsált az évéből. A kalács mellé víz, mint valami ünnepi ital akad bőven. Beki az indulást csürgette. Tom egy pillanatig hallgatott, aztán megszólalt. Beki, el tudsz valamit viselni, ha megmondom? Beki elsápadt, de kijelentette, hogy el tudja viselni. Hát, Beki, itt kell maradnunk, ahol van még víz, mert ez az utolsó darab gyertyám. Beki mégis sírva fakadt és jajgatott. Tom minden igyekezettel vigasztalni próbálta, de nagyon kevéssé sikerült neki. Beki felsóhajtott. Tom, tessék, Beki, otthon észreveszik, hogy hiányzunk és keresni fognak. Igen, egészen biztos, egészen biztos, keresni fognak. Te, Tom, talán már keresnek is minket. Igen, azt hiszem keresnek. Remélem, hogy már keresnek. Mikor fedezhették fel, hogy hiányzunk? Talán mikor visszamentek a hajóra. Akkor már biztos sötét volt, nem hiszem, hogy észrevették, hogy nem vagyunk ott. Lehetséges, de édesanyád biztosan észrevette, hogy nem jöttél haza, amikor este a többiek megérkeztek. Beki rémült pillantása észre Tomot, aki rájött, hogy tévedett, hiszen Beki ezen az estén nem ment volna haza. A gyerekek megint lecsöndesedtek és elgondolkoztak. Egyszerre csak Bekinek egy új, kétségbeesett kitörése megértette Tommal, hogy a kislánynak éppen úgy eszébe jutott, mint neki is, hogy a fél vasárnap délelőtt elmúlhat anélkül, hogy tecsörné felfedezni, hogy Beki nem töltötte háperékné az éjszakát. A gyerekek tekintetüket a gyertyadarabkára szegezték, és nézték, mint olvad el a csonk lassan és könyörtelenül. A végén már csak alig egy centiméteres béldarakka maradt. Látták, hogy a lángocska föl a lálóbog, egy kis füst oszlopocska szállt fel, aztán aztán elkezdődött a sötétség szörnyű uralma. Mennyi idő múlt el aztán, mire Beki lassan arra eszmélt, hogy Tom karjaiban sírdogál, azt egyikük sem tudta volna megmondani. Csak annyit tudtak, hogy örökké valóságnak tűnő idő után ébredtek fel halálhoz hasonló álmokból, hogy nyomorúságokat újra átérezzék. Tom úgy vélte, talán már vasárnap van, esetleg hétfő is. Igyekezett beszédre bírni Bekit, de a kislány bánata túlságosan nagy volt, minden reményet ova tűnt. Tom azt állította, már bizonyára régóta észrevették, hogy hiányoznak, és kétségtelenül régóta keresik őket. Kiabálni akart, talán majd valaki meghallja, és odajön. Megkísérelte, de a sötétben a távoli vízhang olyan borzalmasan hangzott, hogy nem merte másodszor is megpróbálni. Az órák lassan tűntek tova. Újra jelentkezett a éjség, és kínozni kezdte a foglyokat. Tom kalácsából még megmaradt egy darab, megosztották és megették, de ettől még éhesebbek lettek mindketten. A nyomorúságos morzsák csak növelték kívánságukat. Egyszerre megszólaltom. Psst, nem hallasz valamit? Mind a ketten visszafojtották lélegzetüket, és figyeltek. Nagyon távolról valami kiáltásféle hallatszott. Tom abban a pillanatban felelt rá, és Bekit kézen fogva, botorkálva elindult a hang irányába. Újra hallgatódzott, megint hallotta a hangot, és új rém most már valamivel közelebbről. Ők azok! kiáltotta Tom. Ők azok! Jönnek már! Jönnek már! Most már minden rendben van Beki! A fogjuk öröme kimondhatatlan volt, de mégis lassan mentek, mert a barlang tele volt gödörrel, hasadékkal. Hamarosan egy ilyen gödörhöz értek, és meg kellett állniok. Lehet, hogy egy méter mély, lehet, hogy száz. Áthatolni semmi esetre sem lehetett rajta. Tom hasra feküdt, és olyan mélyre lenyúlt, amennyire csak a kezeleért. ért. Nem ért feneket. Ott kellett állniuk, és várni, míg a mentők megérkeznek. Hallgatóztak. Világosan hallották, hogy a messzi kiáltások egyre jobban távolodnak. Egy-két perc, és egészen elhaltak. Szívtépő kétségbeesés volt ez. Tom kiabált, ordított, úgyhogy egészen bereket, de hiába. Reménykedve beszélt Bekinek, de örökké tartó időkig vártak, és semmiféle hang nem hallatszott újra. A gyerekek megint visszatapagatóztak a forráshoz. Hosszú, nehéz órák teltek el így. Újra aludtak, megint éhesen és reménytelenül ébredtek. Tom úgy becsülte, hogy most már bizonyosan ked van. Egyszerre valami gondolata támadt. Egészen közel volt néhány mellékfolyosó, még mindig jobbnak látszott ezeket kikutatni, mint a szörnyű időt tétlenül elviselni. Zsebéből elég vette sárkányzsinót, rákötötte egy kiálló sziklára, és bekit kézen fogva megindult, miközben a sárkányzsinort gombolyaga lassan fogyott a kezében. Alig húsz méterre a folyosó egy kis mélyedésben végződött. Tom letérdelt, megkísérelte kitapogatni, hogy milyen mély lehet a szakadék. Egy kicsit kihajolt jobb felé, hogy arra is kitabogassa a helyet, és ebben a pillanatban alig 15 méterre tőlük egy szikla mögül előbukkant egy gyertyát tartó emberi kéz. Tom örömkiáltást hallatott, és a kéz után rögtön megjelent az egész ember is. Indian jó volt. Tom a rémülettől megbénult, mozdulni sem tudott. A következő pillanatban nagy megkönnyebbüléssel látta, hogy a spanyol megfordult és eltűnt. Tom csodálkozott, hogy Joe nem ismerte meg a hangját, nem jött oda rögtön és nem ölte meg, mert a bíróság előtt ellene tanúskodott. De úgy látszik, a vízhang elváltoztatta a hangját, másként nem is tartotta a dolgot lehetségesnek. Tom félelme minden izgalmát elgyöngítette. Arra gondolt, hogy ha elég ereje lenne a forráshoz visszamenni, ott maradna, és semmi áron sem kockáztatná meg, hogy indián Joe-val találkozzék. Óvakodott tőle, hogy bekinek megmondja, mit látott és állította, hogy csak a jó szerencsét hívva kiáltott fel. De az éjség és a nyomorúság mégis legyőzte az idő folyamán ezt a félelmet. A forrás mellett töltött szörnyű, hosszú várakozás, és még egy olmos alvás után Tom megváltoztatta véleményét. Mikor felébredtek, az éjség kínoszta őket. Tom arra gondolt, hogy szerda vagy csütörtök van, sőt, talán már péntek, esetleg szombat. És az utánuk való kutatást biztosan feladták. Azt ajánlotta, hogy próbáljanak meg egy másik folyosót végigjárni. Most el volt számba, hogy szembenéz Indián és megkockáztat minden más veszélyt. De Beki nagyon legyengült. Halálos fásultság lett úrrá rajta, amiből nem lehetett felrázni. Azt mondta, hogy ott, ahol van, várni fog. Várni fogja a halált, amely úgy is hamar eléri. Bíztattatom ott, hogy csak menjen a sárkányzsinorral, kutasson tovább, de könyörgött neki, hogy időnként jöjjön vissza és beszéljen vele. Tomnak azt is meg kellett értenie, hogyha elérkezne a legrosszabb, és közeledne a vég, mellette marad, és a kezét fogja, míg csak minden el nem múli. Tom elszoruló torokkal megcsókolta, és azzal látta biztos benne, hogy a kutatók megtalálják őket, vagy ő maga fedez fel egy kiáratot a barlangból. Aztán megfogta a sárkányzsinort, és négy kézlább elindult az egyik mellékúton. Elérkezett a ked délután, sőt már-már az alkonyatba hajlott, és Szentpétersburg a falu még mindig gyászolt. Az elveszett gyerekeket még mindig nem találták meg, a templomban nyilvánosan imádkoztak értük, de mennyi magányos ima szállt fel ezen kívül is az aggódó szívekből. A barlangból azonban nem érkezett hír. A kutatók nagy része abba hagyta a keresést, és abban a meggyőződésben tértek vissza rendes napi foglalkozásukhoz, hogy a többi fáradtság hiába való lenne. Tecsörné súlyosan megbetegedett, a nap legnagyobb részében lázálmok gyötörték. Az emberek beszélték, mi igazán szívet tépő volt hallgatni, amint gyermekét hívja, hogy hallgatózik fejét felemelve néha hosszú perceken keresztül, s hogy rogy vissza azután párnáira egyet -egy sóhajtással. Póli néni a legmélyebb szomorúságba süllyedt. szürke haja egészen fehér lett. Kedde este az egész falucska szomorúan és reménytelenül ment aludni. Évfél körül a falu harangjai vadul és hangosan kongani kezdtek. A következő pillanatban az utcák megteltek félig felöltözött emberekkel, akik vadul kiabáltak. – Gyertek ki, gyertek ki, megtalálták őket! Lábasokat vertek és trombitáltak, ami még növelte a lármát. A nép csoportokba verődve a folyó felé igyekezett. Útközben találkoztak a gyerekekkel, akik egy nyitott kocsiban érkeztek, amit kiabáló, örvendező polgárok húztak. Csatlakoztak a kocsihoz, és a főutcán harsány éjenzéssel követték a diadalmenetet. A falucskát ünnepélyesen kivilágították, senki sem feküdt le újra. Ez volt a legfényesebb éjszaka, amit a falu valaha is megért. Az első fél órában tecsörbíróházánál valóságos búcsújárás volt. Megtapogatták, csókolgatták a gyerekeket, szorongatták Tecsörné kezét, beszélni akartak, de nem tudtak szóhoz jutni, és sűrű könyhullatások között távoztak. Póli néni boldogsága teljes volt, és tecsőrnéjéhez sem hiányzott sok, mert igazán boldog csak akkor lehetett volna, ha a férje is ott van. Azonnal küldöncöt szalasztottak a barlangba, hogy megvigye az örvendetes újságot a kétségbe esetten kereső apának. Tom a díványon feküdt és kíváncsi hallgatóság vette körül, ő pedig elmesélte csodálatos kalandjuk történetét, de nem mulasztott el egyes jeleneteket saját képzeletéből hatásosan kiegészíteni. Végül részletesen elmondotta a menekülésüket, hogy hagyta ott bekit és hogy indult meg a zsinórral felfedező útjára. Két folyoson, majd egy harmadikon végigmászott, és amikor a sárkány zsinórból már alig futotta, keresztül bújt egy vékonyka kis résen. Épp vissza akart fordulni, amikor úgy rémlett neki, hogy valahonnan fény szűrődik a barlangba. Eleresztette a zsinort, még egy lyukon átpréselte a fejét és vállát, és maga alatt meglátta a tovahömpöögő Mississippi. Hozzátette, hogy a véletlenül nem nappal, hanem éjszaka lett volna, soha se fedezte volna föl a távoli fényt, és soha se ment volna tovább a folyosón. Majd folytatta az elbeszélést, hogy ment vissza Bekihez az örömhírrel. De a kislány kijelentette, hogy ne tartsa bolondá ilyen ostobaságokkal, mert fáradt, és tudja, hogy meghal, és meg is akar halni. Részletesen leírta, milyen fáradtságba került, hogy meggyőzze Bekit a hírről, aki majdnem meghalt örömében, amikor a világosságot meglátta. Elbeszélte, hogyan mászott ki a keskeny résen, aztán bekit is kisegítette, és ott ültek és sírtak a boldogságtól. Később egy csónak jött arra. Tom kiabált neki, elmesélte helyzetüket, mondta, hogy majdnem meghaltak az éjségtől. Az emberek eleinte nem akarták elhinni ezt a vad történetet, mert mondották, öt kilométerrel lejjebb vagytok attól az öböltől, ahol a barlang fekszik, de később mégis felvették őket a csónakra, haza elvesztek, vacsorát adtak nekik, Azután, mikor két vagy három órát aludtak, hazahozták őket. Tecsőrbíró és a maroknyi mentős csapat még hajnalhasadás előtt megtudta az örömhírt az emberektől, akik a nyomjelző zsinort követve utolérték őket a barlangban. De a barlangban töltött három nap és három éjszaka fáradtságát és éjségét nem lehetett egyszerre kiheverni, ahogy ezt Beki és Tom hamarosan tapasztalták. Szerdán és csütörtökön mind a ketten ágyban maradtak, és úgy érezték, hogy mind fáradtabbak és fáradtabbak lesznek. Tom ugyan csütörtökön kiment egy kicsit, pénteken már a városban mutatkozott, és szombatra majdnem egészen összeszedte magát. De Beki egész vasárnapig szobájában maradt, és még akkor is olyan színben volt, mintha súlyos betegségen esett volna át. Tom hallott Hák betegségéről, Pénteken el is ment hozzá, de nem nyert bebocsátást se akkor, se szombaton, sőt, még vasárnap se. Később minden nap meglátogatta, de figyelmeztették, hogy kalandjáról hallgasson, és egyáltalán kerüljön minden izgató beszélgetést. Özvegy Daglesné is a szobában maradt ellenőrizni, hogy Tom a tilalmat megnezegje. Otthon Tom értesült a Cardiff-hegyen történtekről. Hallotta azt is, hogy a rongyos csavargó hulláját megtalálták a kikötő mellett a vízben, talán éppen menekülés közben fulladt a folyóba. Vagy 14 napra menekülésük után Tom ismét meglátogatta Hakkot, aki most már annyira magához tért, hogy el tudott viselni izgató beszélgetést is, és Tom úgy gondolta, hogy neki igazán van izgalmas mondani valója. Te bíró háza is útjába esett. Tom itt is megállt, hogy megnézze bekit. A bíró és néhány barátja beszélgetni kezdtek Tommal, és tréfálkozva megkérdezték, vajon volna elkedve megint a barlangba menni. Tom természetesen igent mondott. A bíró megszólalt. Hát, tudom, hogy van még egy pár ilyen bolond, mint te, Tom, efelől semmi kétségem nem volt, de gondoskodtunk róla, hogy többet senki se tévedjen el a barlangban. Hogyan? Két héttel ezelőtt megvasaltottam a barlang tölgyfa ajtaját, háromszorosan lelakatoltuk, és a kulcsan nálam van. Tom olyan fehér lett, mint a fal. – Ma, mi bajod, fiam? Hey, – Hé, hozzatok vizet! Vizet! Vizet hoztak. Tom arcába loccsintották, mire a fiú magához tért. – Na, csak hogy rendben vagy. De mi bajod volt az Isten szerelmére, Tom? – Bíró bírór, bíró indián Joe a barlangban van. Ez az újság néhány percen belül elterjedt, és hamarosan vagy egy tucat csónak indult meg a barlang felé, amelyeket nem sokkal később a kíváncsiakkal megrakott gőzös követett. Tom Sawyer abban a csónakban ment, amelyik tecsörbírót vitte. Mikor kinyitották a barlang kapuját, a fél homályban borzalmas látvány tárult eléjük. Indián Joe a földön feküdt. Halott volt. Arca egészen az ajtó hasadékánál volt mintha szeme az utolsó pillanatig a teremtő szabad világosságát és boldogságát itta volna be. Tom milyen meghatódott, mert saját tapasztalásból tudta, mit kellett ennek a gazembernek szenvednie. Részvétet érzett iránta, de ezt a részvétet elnyomta a fölszabadulásnak és biztonságnak növekvő érzése, és csak most értette meg teljes egészében, milyen szörnyű félelem nehezedett rá attól a naptól, mikor a véreskezű gazember ellen vallott a törvényszéken. Indián Joe bóvikése kettétört pengével az ajtó mellett feküdt. A vastag küszöbgerendát szörnyű munkával kifaragcsáta, sőt, keresztül is lyukasztotta, de munkája hiába való volt, mert a kapusarka a sziklában volt elhelyezve, és ezzel az anyaggal kés nem tudott megbírkozni. Kárt nem tett benne, csak a töröttel. De még enélkül a szikla nélkül is haszta lett volna a munkája, mert a töltfa kaput képtelen lett volna annyira kivágni, hogy testét keresztül tudja préselni a kapu alatt. És Indián nagyon jól tudta ezt. Így aztán nyilvánvalóan csak azért faragcsát, hogy valamit tegyen, hogy a szörnyű lassan múló időt valamivel könnyebben viselje el, hogy kínyait eltompítsa. A barlang bejáratánál legtöbbször tucat számú voltak gyertyadarabkák amelyeket a látogatók otthagytak, de most egyetlen egy sem maradt. A fogoly egészen bizonyos, összeszedte és megette őket. Nyilván néhány denevért is megfogott, amelyeket szintén megevett, és csak a karmaikat dobta el. A szerencsétlen nyomorút a szó legszorosabb értelmében éhen halt. A közelben évszázadok óta nőtt lassan-lassan felfelé egy mint amelyet a felülről lehulló vízcseppek növeltek. A fogoly letörte ezt a sziklát, és a tetejébe egy általakívéset követett, hogy felfogja benne az értékes cseppet, amely minden húsz percben az óra pontoságával hullott le, és egy teljes nap alatt körülbelül egy kávéskanányit tett ki. Ez a vízcsepp már akkor hullott, amikor a piramisokat építették, mikor trója elesett, amikor rómának lerakták alapköveit, amikor Krisztust keresztre feszítették, amikor hódító Vilmos megalapította az angol világbirodalmat, amikor Kolumbusz Kristóf felfedezte Amerikát, és amikor a Lexingtoni vérfürdő még újdonság volt. Ma is minden húsz percben leesik, és akkor is hullani fog, amikor mindezek a dolgok a történelem alkonyában a hagyomány ködében már elsüllyednek, és a feledés lassan sötétbe borítja őket. Vajon van-e mindennek célja, rendeltetése? Ez a vízcsepp vajon azért hullott ötezer évig, hogy egy bizonyos órában ennek az emberi féregnek szükségletét kielégítse, és azután még újra tízezer évig fog ismeretlen célja felé dolgozni. Ki tudná ezt megmondani? Évek és évek múltak el azóta, hogy ez a szerencsétlen kivájta azt a követ, és felfogta benne az értékes vízcseppeket. De egészen a mai napig minden látogató a legtovább ennél a kőnél idézik, amelyet Indian Joe poharának neveznek, és amelyel még Aladin palotája és a barlang egyéb látnivalói is embetekedhetnek. Indian joe a barlang szájánál temették el. Az emberek csónakokon, kocsikon jöttek ki a városból és közeli tanyákból, elhozták gyerekeiket, élelmüket, és titokban bevallották, hogy majdnem olyan jól töltötték idejüket a temetésnél, mintha felakasztották volna Indian a temetés után magától elaludt egy ügy. A kormányzóhoz indián érdekében beadott kegyelmi kérvény ügye. Sokan írták alá, sok könyv és szép szó folyt le különböző gyűléseken. Csinos, fiatal nőkből küldöttség alakult azzal a célral, hogy mély a kormányzó elé járuljanak, és könyörgésükkel rábírják, legyen lájtszívű szamár, és tiphúrja lábbal a saját kötelességét. Indián joe ugyan széltében azt beszélték, hogy a faluból öt ember gyilkolt meg, de hát számít az. Ha maga az ördög lett volna, akkor is akad sok pipogyafráter, aki alá nevét a kegyelmi kérvényre, és egy könycseppet hullasson rá folyton nedves pillájáról. A temetés után követő reggelen Tom elvitte Hakkot egy magányos helyre, hogy valami fontosat megbeszéljen vele. Hak, ekkora már Tom minden kalandját hallotta a Velsziektől és Özvegy Douglasnétől, de Tom azt állította, biztos benne, hogy egy dologról még nem tud. És éppen erről a dologról akart beszélni. Hak arca elsötétült és megszólalt. – Tudom, mit akarsz mondani. Elmentél a kettes szobába, nem találtál más, csak pálinkát. – Senki sem mondta nekem, hogy te találtad meg. De tudtam, hogy csak te lehettél, mikor ezt az egész pálinka disznóságot meghallottam. Azt is tudtam, hogy pénzt nem találtál, mert azt már valahogy megmondtad volna nekem, ha mindenki más előtt hallgattál is. Látottam, én még mindig úgy érzem, hogy nem tudjuk azt a kincset megkaparintani. De hát a vendéglős nem lepleztem le. Tudod, hogy a kocsmában még minden rendben volt, mikor elmentem kirándulni. Nem emlékszel rá? Te aznap este örködtél. – Persze, hogy tudom, de úgy rémlik, mintha egy éve történt volna. Azon az éjszakán volt, amikor én Indian Joe után jöttem Douglasné kerítéséig. – Te követted Indian Joe-t? Igen, de fog be a szád, félek, hogy Indian Jownak maradtak még barátai, és semmi kedvem sincsok magamra, szabadítsam őket. – Ha én nem lettem volna, Indian Joe már régen Texasban lenne. Hak erre aztán bizalmas barátjának elmondta egész kalandját, mert idáig Tom csak a versziék féle változatot ismerte. Hát akkor az, aki a pálinkát a kettes számú szobában megtalálta, folytatta Hak a legfontosabb kérdésre visszatérve, megtalálta a pénzt is, és azt hiszem, hogy nekünk ezzel be is fellegzett. Hak, a pénz soha nem volt a kettes számú szobában. Micsoda! kérdezte kutató tekintetét Pajtása arcára szegezve, Hak. Te, Tom, megint a pénz nyomára jöttél? Hak, tudod, hol a pénz? A barlangban van. Hak szeme kitágult. Mond még egyszer, Tom, a pénz a barlangban van. Tom, most, most igazán becsületedre mondd meg. Komolyan beszélsz, vagy csak viccesz? A legkomolyabban, Hak, Soha életemben nem voltam még komolyabb. Mondd, eljössz velem, és segíted kihozni? Ha, de még mennyire elmegyek? Hát persze csak akkor, ha valóban tudod, hogy hol van, és megtaláljuk anélkül, hogy eltévednénk a barlangban. A legkisebb veszély nélkül megtaláljuk. Akkor benne vagyok. De miből gondolod, hogy a pénz? Hak. Csak addig várj, amíg odaérünk. Ha nem találjuk meg a kincset, neked ajándékozom a dombot, és mindent a világon, amint csak van. Isten bizony odaadom. Rendben van, mikor induljunk? Ha akarod, mindjárt. Elég erős vagy már? Messze van a barlangban. Már három vagy négy napja fönn vagyok, de nem hiszem, hogy másfél kilométernél többet tudjak megtenni. A rendes úton lenne vagy öt kilométer, de van egy nagy rövidítés, amit csak én ismerek. Csónakra szállunk, leviszlek, és vissza is hoznak úgy, hogy még a kis ujjadat se kell megmozdítanod. Hát akkor gyerünk, Tom! Rendben van, de szükségünk van egy kis kenyérre, harapnivalóra, egy néhány zsákra, három-négy sárkánymadzagra, és egy pár olyan újfajta vacakra, amit gyufának hívnak. Mondhatom neked csoda boldog lettem volna, ha van egy pár ilyen gyufám, amikor a barlangban voltam. Valamivel délfelé a fiúk az egyik polgártól, aki éppen nem volt odahaza, kikölcsönöztek egy kis csónakot, és neki eredtek. Mikor már néhány kilométert megtettek, és messze elhagyták a barlang bejáratát, Tom megszólalt. Látod, Hak? a barlangtól lefelé az egész part mindenhol egyforma. Sehol sincs ház, sehol nincs erdő, csak bozót. Mindenhol egyforma bokrok. De oda néz. ott van egy fehér folt. Valamikor talán földcsuszamlás volt, látod? Az az én támpontom. Itt mindjárt ki is kötünk. A partra elvesztek. Na most, Huck, itt, ahol állsz, egy horgászbottal elérnéd azt a nyílást, amelyiken kijöttünk. Próbáld csak megkeresni. Hack az egész helyet össze-vissza kutatta, de nem talált semmit. Tom büszkén oda egy sűrű bokorhoz. – Ide néz, itt van! – mondta. – Bámult csak meghák, ez a legbarátságosabb zúk az egész országban. De fog be a szát, és ne beszélj róla, egész életemben szerettem volna rabló lenni, de ehhez kell az embernek valami hely. Ilyen fajta, mint ez a barlang. – Persze, az volt a bajom, hogy sáhol sem találtam ilyenre. – Most aztán megvan és senki emberfiának se szólunk róla. Csak Joe Harpert és Ben Rogers-et avatjuk be a titokba, mert kell, hogy egész bandánk legyen, különben nem lenne érdekes Tom Sawyer rablóbandája. Mondd, nem hangzik csuda jól, mi? Mi az, hogy? De azt mondd meg, itt fogunk kirabolni. Hát majdnem mindenkit. Meglessük az embereket az úton, így szokták őket kirabolni. És megöljük őket. Nem, nem mindig. Elhúzoljuk őket a barlangba, és váltságdíjat követelünk. M Mi az, hogy váltságdíj? A pénz. A barátaiknak mindent össze kell kaparni, és hogyha egy évig tartottuk őket a barlangban, és még mindig nem kaptuk meg a váltságdíjat, akkor megöljük őket. Így szokták csinálni. Csak a nőket nem öljük meg. Bezárjuk, de nem öljük meg őket. Az asszonyok mindig nagyon gyönyörűek és gazdagok, és borzasztóan félnek. Az ember elveszi tőlük az órájukat és egyéb dolgaikat, de mindig le kell venni a kalapot, ha beszél velük az ember, és nagyon udvariasan kell bánni velük. Nincs a világon olyan udvarias ember, mint a rabló. Akármilyen könyvben olvashatod. Aztán az asszonyok beleszeretnek a rablóba, amikor már egy-két hétig a barlangban voltak, nem sírnak többet, sőt, ekkor már éppenséggel meg se lehet szabadulni tőlük. Ha kikergeted őket, mindjárt megfordulnak, és megint visszajönnek. Így van minden könyvben. – Ez csuda mókás. Azt hiszem, jobb rablónak lenni, mint kalóznak. – Igen, bizonyos mértékig jobb. Már csak azért is, mert közelebb van az ember háza, és ha cirkusz jön, meg mindenféle más, elmehet. Közben a gyerekek mindent előkészítettek, és bebújtak a keskeny nyíláson. Tom volt a vezető. Nehezen négy kézláb máztak le a keskeny folyosó végére, ott egy kiálló kőhöz oda kötötték a sárkányzsinort, és tovább indultak. Néhány lépéssel elérték a forrást, és Tom egész testében összeborzongott. Megmutatta haknak az utolsó gyertyakormos kormos helyét, amit az agyak darabkával ragasztott a falhoz, és elmesélte, hogyan bámulta ő és Beki a láng végső fellobbanását és kialvását. Most már csak suttogva mertek beszélni, mert a hely némasága és homája nyomasztotta őket. Aztán továbbmentek, és beléptek abba a folyosóba, amelyet Tom először kutatott végig, és amelyik mélységben végződött. A gyertyafénynél most már látták, hogy ez nem volt szakadék, csak egy meglehetősen meredek agyagfal, amely 10 vagy 15 méter mély lehetett. Tom suttogva megszólalt. – Most mutatok neked valamit, hák! Magasra felemelte gyertyáját, és így szólt. Nézd csak olyan messzire, a sarkon túl, amilyen messze csak tudsz. Látsz valamit azon a nagy sziklafanon, ott fölötted, gyertyakorommal fölrajzolva? Tom, egy kereszt van ott. Emlékszel, hol van a kette számú tekhej? A kereszt alatt, ugye? Éppen ott, ahol indián dzsót, megláttam a gyertyával. Ha egy darabig a rejtélyes jelre bámult, aztán reszkető hangon szólt. Tom, gyerünk ki innen. Mi? És itt hagyjuk a kincset? I igen, hagyjuk itt. Indian Joe szelleme biztos itt kísért. De Dehogy kísért itt, Huck? Nem kísérthet itt, legfeljebb ott, ahol meghalt, vagy öt kilométerrel odább. Nem, tudom. én tudom, hogy nem így van. A szellemek mindig ott vannak, ahol a pénz van eldugva. Minden szellem így csinál. Tom már-már megijedt és félni kezdett, hogy haknak igaza lehet. Bal sejtelmei támadtak, de hirtelen eszébe jutott valami. – Gondolkoz csak, hak. Hogyan lehetünk ilyen buták? Indian Joe szelleme nem kísérthet ott, ahol kereszt van. – Ez a megjegyzés talált. Megvolt a kellő hatása. – Erre nem is gondoltam, Tom, pedig igazán így van. Szerencsénk van, hogy a kereszt a jel, azt hiszem, lemászhatunk oda, és megkereshetjük a ládát. Tom elsőnek indult. Lefelé menett, durva lépcsőfokokat vágott az falba. Hát, követte. A kis helyiségből, amelyben a hatalmas sziklatömb állott, négy folyosó nyílott. Hármat végig kutattak a fiúk, de minden eredmény nélkül. A sziklafalhoz legközelebb esőben egy kis bemélyedést találtak, itt egy pár pokróc volt ledobva, egy öreg nadrágtartó, egy darab szalonnahéj és két vagy három jól lerágott baromficsont. De a kincses láda sehol sem volt. A fiúk keresték, és újra meg újra végig kutatták az egész területet. Végre Tom megszólalt. Azt mondta a kereszt alatt. Ez van legközelebb a kereszthez, de nem lehet a szikla alatt, mert hiszen az hozzá van nőve a földhöz. Megint neki láttak a kutatásnak, aztán elkedvetlenedve leültek. Háknak semmi sem jutott eszébe. Egyszer csak Tom felkiáltott. Oda néz, Hák! A szikla egyik felénél az agyagban lábnyomok és viasz vannak. A másik felénél nincsen semmi. Mi az ördögöt jelentsen ez? Lefogadom, hogy a kincs mégis a szikla alatt van. Megpróbálok ásni az agyagban. Ez nem rossz ötlet, Tom, felelte lelkesedéssel Hák. Tom valódi bóvikése egy pillanat alatt előkerült, és alig ásott öt centit fába ütközött. – Hák, hák, hallod? Most aztán Hák is elkezdett ásni és kaparni, és néhány pillanat alatt kiszabadítottak egy pár deszkát, és kihúzták őket. A deszkák egy természetes üreget takartak a szikla aljában. Tom bemászott a nyíláson, gyertyáját olyan messzire nyújtotta a szikla alá, amilyen messzire csak a keze elért, de azt mondotta, hogy nem látja az üreg végét. Erre azt ajánlotta, hogy lássanak neki a felderítésnek. Nehezen lemászott, és egy keskeny folyosón haladva tovább ment. Követte a folyosó kanyarodásait. Először jobbra, aztán balra ment. Hak mindenütt a nyomában volt. Végre egy kis kanyarodó után Tom felkiáltott. Ide nézz, édenész, ide nézz, megvan! A kincses láda volt. Csinos kis ballangban állott. Mellette egy üres lőporszaru, néhány börtokos puska, két-három pár öreg mokaszin, egy bőrnyereg és egyéb holmi és limlom, amelyeket a víz már teljesen átitatott. Végre! Mégis megtaláltuk! kiáltott felhak, és kezével a pénzdarabok között turkált. Ő! Most aztán gazdagok vagyunk, Tom! Én mindig tudtam, én mindig számítottam rá, Hak, hogy megtaláljuk. <hály> De most mégis túl szép ahhoz, hogy elhiggyem. Egy azonban biztos megvan a kincs. De most gyerünk, ne lopjuk az időt, hanem gyorsan kifelé. Ardlán, fel tudom-e emelni a ládát? A láda lehetett, vagy harminc kiló. Tom nagy fáradtsággal egy kicsit meg tudta emelni a sarkát, de kivinni arról szó sem lehetett. Gondoltam, mondta, a két csirkefogó is nehezen vitte ott a kísértett házban. Már akkor is feltűnt nekem. Azt hiszem, jót tettük, hogy elhoztuk a két kis zsákot is. A pénz hamarosan a zsákokba vándorolt, és a gyerekek felvitték a kincseket a keresztel megjelölt sziklához. – Na, most hozzuk ki a puskákat és a többit is, – mondta Huck. Nem, hak, hagyjuk csak szépen ott őket, hiszen éppen ilyesmire lesz szükségünk, ha rablók leszünk. Mindig itt fogjuk tartani őket, és itt lesznek az orgiák is. – Ez a hely csuda alkalmas orgiákra. – Te, mi az az orgia? Én nem tudom, de a rablok mindig tartanak orgiákat, így természetesen nekünk is kell tartani. De most derünk Hak, már régóta itt vagyunk. Azt hiszem késő lehet. Éhes is vagyok. Majd ha a csónakban leszünk, eszünk és piálunk. Nem sokára kibújtak a bokrok közül. Miután körülkémlelték, látták, hogy a levegő az egész környéken tiszta, a csónakban meguzsonnáztak és rágyújtottak pipáikra mikor a nap már a láthatár felé hajlott, ellökték a csónakot a parttól, és neki indultak. Tom a kezdődő félhomályban a part mellett evezett felfelé, közben vidáman beszélgettek, és alig, hogy sötétedni kezdett, szépen kikötöttek. – Most aztán ide hack, mondta Tom. – A pénzt elvisszük, és eldugjuk az özvegy né kamrájába. Holnap kora reggel eljövök, megszámoljuk a pénzt, megosztozunk, Kimegyünk az erdőbe, és ott majd keresünk egy jó helyet, ahol biztonságban lesz. Most maradj nyugton fekve, és vigyázz rá! Én meg elszaladok Benni Taylor egy kiskocsiáért Egy perc múlva itt vagyok. Eltűnt, és hamar visszatért a kiskocsival. Beletették a két kis zsákot, a tetejébe öreg rongyokat dobáltak, aztán megindultak. Tom húzta a szekeret. Amikor elérték a velsziek házát, megálltak, hogy kifújják magukat. Éppen el akartak indulni, amikor az öreg velszikilépett. ki kiár itt! Huck és Tom Sawyer, rendben van, gyertek csak begyerekek, éppen rátok vár mindenki. Gyerünk, gyerünk, siessetek, lépjetek ki. Add azt a kocsit, majd én húzom helyetted. Na, nem is olyan könnyű, mint amilyen lehetne. Téglát raktatok rá, vagy talán ócskavasat? Igen, ócskavasat, mondta Tom. Ezek a kölkök rengeteg időt töltenek és vesződnek azzal, hogy összeszedjenek egy pár garasára ócskavasat, amit az öntödéni eladhatnak, pedig ha rendesen dolgoznának, kétszer annyit kereshetnének. Ilyen már az emberi természet! Na de gyerünk, siessünk előre! A fiúk tudni akarták, mit jelent ez a nagy siesség. Ne törődjetek most vele! Majd meglátjátok, hogyha az özvegy Douglas néhoz érünk, Hak, aki már régen megszokta, hogy hamisan vádolják, némi nehezteléssel mondta. – Jones bácsi, mi igazán nem csináltunk semmit. – Az öreg nevetett. – Hát, bizony, hak, fiam, én nem tudom. Én igazán nem tudom. Jó barátságban vagy Douglas nénivel? – Igen, legalábbis mindig barátságos volt hozzám. – Hát, akkor rendben van. De mi a csodától fész? Még mindig nem kapott kielégítő választ erre a kérdésre, és Tom még javában tűnődött rajta, de ekkor már Tommal együtt Douglasnél szobájába toloncolta be őket az öreg versi. A kocsit a kapu mellett hagyta, aztán maga is utánuk ment. A szoba ünnepélyesen ki volt világítva, és mindenki jelen volt, aki a falucskában valamit is számított. Ott voltak Tecsörék, Harperék, Rogersék, Pauli néni, Sid, Mary, a tiszteletes úr, az újság kiadó, és rajtuk kívül még egy seregember, mindjárt ünnepi ruhában. Az özvegy olyan barátságosan fogadta a két fiút, ahogy csak két ilyen piszkos és rondyokba burkolt lényt fogadni lehetett. Mind a kettő csupa agyag, sár, gyertyapecsét volt. Pollinéni bíbor piros lett a szégyentől, fenyegetően összevont a szemöldökét és a fejét csóválta. De senki sem érezhette még fele olyan rosszul sem magát, mint a két fiú. Az öreg megszólalt. Tom, nem volt otthon, és már le is mondtam róla, de a házam előtt éppen beléjük botlottam. Erre mind a kettőt fülön fogtam, és gyorsan idehoztam. Ez volt a legokosabb, amit tehetett, mondta az özvegy. Gyertek velem, fiúk! Bevitte őket egy hálószobába, és így szólt hozzájuk. Így, most mosakodjatok meg, öltözzetek fel, itt van két új ruha, ingek, harisnya, minden itt van. Ez a tiéd, Hack, és ne köszön meg. Egyiket Jones bácsi adta, a másikat én. De azt hiszem, mind a kettőtöknek jó lesz. Gyorsan bújjatok bele, már úgyis várunk rátok. Ha készen vagytok, gyertek le. Ezzel elment. Hak megszólalt. Tom. Ha egy kötelet találunk, lemászhatunk. Az ablak nem nagyon magas. butasság, minek másszunk le? Hát tudod, én nem szoktam hozzá az ilyen gyülekezethez. Ki nem állhatom? Én nem megyek le, Tom. Szamáság, ebben igazán nincs semmi. Én egy cseppet se törődöm vele. Nyere csak le, majd én vigyázok rád. Ekkor megjelent itt. Tom, mondta, Paulinéni néni az egész délután várt rád. Kikészítette az ünneplő ruhádat, és senki sem tudta, hová tüntél el. Oh, – Ó, mondd csak, nem agyag és viaszpecsét van a ruhádon? – Kedveszéd, úrfi, maga csak foglalkozik a saját dolgaival. De mond, mit jelent ez az egész parádé itt? – Egyike azoknak az estéket, amiket Douglas szokott rendezni. Ezt most az öreg verszinek meg két fiának tiszteletére adja, mert azon az éjjelen megmentették. És ide hallgass, mondok valamit, ha tudni akarod. Na, rajta mond. Hát az öreg Jones bácsi máma az egész társaságot meg akarja lepni. Hallottam, mikor délben Póli elmondta a nagy titkot, de azt hiszem, hogy most már nem is titok. Mindenki tudja, még Douglas néni is, csak úgy tesz, mintha fogalma sem volna róla. Jones bácsi mindenáron hákkot is ide akarta hozni, mert hák nélkül az egész titok nem ért volna semmit. Micsoda titokról beszélsz össze-vissza? Hát arról, hogy hák követte a rablókat. El tudom képzelni, micsoda nagyszabású csodát akar Jones bácsi csinálni, de fogadok, hogy nem fog neki egészen sikerülni. Szid nagyon elégedetten is gúnyosan vihogott. Szid, neked járt a szád? Mi? Egészen mindegykinek járt a szája, valaki elmondta, az biztos. Síd az egész faluban csak egyetlen ember van, aki olyan alávaló lenne, hogy eljártatná a száját, és az te vagy. Ha te lettél a hák helyén, elsompolyogtál volna a domb aljáról, és hallgattál volna a rablókról. Persze nem bírod elviselni, hogy valakit megdicsérjenek, mert jót csinált. Különben is csak alávalóságokra vagy képes. Nesze és ne köszönd meg, fiam, ahogy Douglas néni mondaná. Tom kiosztott szidnek néhány nyaklevest, és nem éppen barátságos rugásokkal segítette az ajtó felé. – Most fus árulkodni Póli nénihez, ha mersz. Hónap aztán megkapod a magadét! Néhány perccel később az özvegy vendégei vacsoránál ültek, és vagy egy tucat gyerek foglalt helyet a macska asztalnál. Kellő időben az öreg Velsi egy kis beszédet mondott, amelyben megköszönte az irányában tanúsított tisztességet, de kijelentette, hogy van még a vendégek között valaki, akinek a szerénységet írtja, és így tovább, és így tovább. Fellebbentette a fátyolt Huck szerepéről ebben az egész kalandban. A tőletelhető legnagyobb drámaisággal adta elő a dolgot, de a meglepetés legnagyobb részt csak színlelt volt, és korán sem volt olyan zajos és kitörő, mint amilyen szerencsés körülmények között lehetett volna. Douglas néni minden esetre kitűnően színlelte a meglepetést, és Huckot köszönetével és szeretetének jelével árasztotta el, úgyhogy Hack majdnem elfelejtette azt a szörnyű és kényelmetlen érzést, amelyet új ruhájának rapsága okozott mert még kényelmetlenebbül érezte magát, mikor mindenki érdeklődésének középpontjába került, és mindenki őt dicsérte. Az özvegy kijelentette, hogy saját házába akar háknak otthont nyújtani, és gondosan neveltetni fogja, sőt, amennyire szerény anyagi erejéből telik, igyekszik majd az útját úgy egyengetni, hogy vihesse valamire. Most érkezett el Tom ideje. Pénz nem is kell háknak, szólalt meg hirtelen. Hak nagyon gazdag, csak az illem és jó neveltség fékei tudták visszatartani az egész társaságot attól, hogy ezen a jó tréfán ne pukkadjon ki mindenki a nevetéstől. De a csend, amely Tom szavait követte, kényelmetlen volt. Tom hamarosan folytatta a mondókáját. Igen, háknak van pénze, lehet, hogy nem hiszik el, de egy egész lakás pénze van. Ezen nem kell nevetni. Ha akarják, mindjárt megmutatom. Tom kirohant az ajtóm. A társaság meglepve és érdeklődéssel bámult utána, egymásra néztek, majd kutatóan hákra meredtek a tekintetek, de neki egyetlen szó sem jött ki a száján. – Te mi baja van Tomnak? – kérdezte Póli néni. – Soha se okoskodik ki az ember ebből a kölyökből, azt hiszem. A kölyök még mielőtt Póli néni befejezhette volna mondatát, már vissza is jött és lihegve cippelte be zsákjait. Az asztalra öntötte a csillogó sárga pénzdarabokat, és diadalmasan megszólalt. Na ugye, itt van, mint mondtam. Fele hátt fele meg az enyém. Ettől a látványtól mindenkinek elállt a lélegzete. Csak bámultak, és senki sem tudott szóhoz jutni. Aztán viharosan magyarázatot követeltek. Tom kijelentette, hogy meg tudja adni a magyarázatot, és mindjárt bele is kezdett. A történet hosszú volt, de minden ízében érdekes. Alig egy-egy megjegyzés szakította meg Tom előadását. Mikor végre befejezte, az öreg verszi megszólalt. – Azt hittem, egy kis meglepetéssel szolgálhatok ma este, de ezek után az én meglepetésem le van pipálva, ezt el kell ismernem. Aztán megszámolták a pénzt, ami valamivel több volt, mint ezer dollár. Mindenesetre sokkal több volt, mint amennyit a jelenlévők közül bárki egy összegben látott volna, már voltak, akiknek birtoka sokkal nagyobb értéket képviselt. Az olvasó biztos lehet benne, hogy Tom és Hak szerencséje a szegény kis Szentpéter Bergman nagy feltűnést keltett. Ilyen hatalmas összeg készpénzben szinte hihetetlen volt. Erről fecsegtek, erről vitatkoztak, ezen lelkendeztek, erről ábrándoztak, míg a végén jó egy-néhány polgár már majdnem meghibbant a rendkívüli izgalomtól. A faluban, sőt még a környéken is minden olyan házat, ahol állítólag szellemek jártak, átkutattak, feltépték a padlót, felásták a ház alapjait, és mindenhol elrejtett kincset hajszoltak. És nem gyerekek, felnőttek kutattak. Komoly, meglett, regényességtől mentes férfiak. Ahol Tom és Huck megjelent, körül udvarolták, csodálták és bámulták őket. Nem emlékeztek rá, hogy megjegyzéseiket valaha is komolyan vették, de most minden szavukat értékelték, ismételték, és bármit is tettek, cselekedetük valamiképp tekintét kapott. Egészen nyilvánvalóan elvesztették képességüket, hogy hétköznapi dolgokat mondjanak vagy tegyenek. Sőt, még múltjukat is minden részletében megvizsgálták, és felfedezték, milyen hihetetlen eredetiség nyomai nyilatkoztak meg korábbi életükben is. A helyi lapocska pedig részleteket közölt a fiúk életrajzából. Özvegy Douglasné Huck pénzét 6%-os papírokba fektette be, és Póli néni kérésére ugyanezt tette Cserbíró Toméval is. A két fiúnak valósággal mesébe illő jövedelme volt. Minden hétköznapra egy egész dollár esett, vasárnapokra pedig fél dollár. Majdnem annyi volt az összeg, mint amennyit a tiszteletes úr kapott, helyesebben amennyit kapnia kellett volna, mert hisz legtöbbször nem gyűjt össze a pénz. Egy és egy negyed dollár akkoriban bőven elég volt egy iskolás fejű heti kosztjára, lakására, sőt még tisztességes ruhára és mosdószappanra is tellett belőle. bíró nagyon nagy véleményt Tomról. Azt állította, hogy akármilyen közönséges fiú soha sem tudta volna lányát kiszabadítani a barlangból. Mikor egyszer aztán beki szigorú titoktartás mellett elbeszélte, hogyan vállalta magára Tom a neki járó büntetést az iskolában, és azt a nagy hazugságot, amelyet Tom mondott, hogy a büntetést levegye Beki válláról, mettegetni próbálta, a bíró lelkesen kijelentette, hogy ez nemes, nagylelkű és bátor hazugság volt. Olyan, amely méltó arra, hogy Washington sokat dicsért igazmondásával vetélkedjen, és a történelem aranylapjaira kerüljön. Beki arra gondolt, hogy édesapja sohasem volt olyan hatalmas és teljes, mint akkor, mikor felallá járkálva ezt a beszédet tartotta. Utána egyenesen Tomhoz futott, és mindent elmesélt neki. Thatcher Bíró azt remélte, hogy Tom egyszer majd vagy jogtudós, vagy híres katona lesz. Kijelentette, gondoskodni kíván róla, hogy Tom a katona iskolába, és utána még az ország legjobb, jogakadémiájára kerülhessen, s akár egyik, akár másik hivatás számára jól elő legyen készítve. Hackfin Finn vagyon a révén, és Douglas néni védelme alatt bevonult a társaságba, illetve dehogy vonult, becipelték, betaszigálták, úgyhogy szenvedései majdnem elviselhetetlenné nőttek. Az özvegy cselédsége tisztán tartotta, gondozta, fésülték, mosdatták, Este kímélet nélkül ellenszenves hófehér ágyneműbe kényszerítették, amelyben egyetlen foltocska sem volt, hogy legalább ezt régi ismerősként üdvözölhette és szívére szoríthatta volna. Késelés villával kellett ennie, asztal kendőt kényszerítettek rá, tányért és csészét kellett használnia, könyvei voltak, amelyekből tanult, templomba kellett járnia és finoman társalognia, úgyhogy a beszéd minden zamatát elvesztette szájában. Röviden, akármerre is fordult, a civilizáció korlátaiba ütközött, és békjúi megkötötték kezét és lábát egyaránt. Három hétig hősiesen tűrte szenvedéseit, aztán eltűnt. 48 óráig az özvegy nagy bánattal kereste mindenfelé. Mindenki szívvel, lélekkel részt vett a kutatásban, minden elképzelhető helyet végig kerestek, sőt, még a folyót is megkotorták, hátha belefulladt. Harmadik napon kora reggel Tom jó szimattal a rég nem működő vágóhíd felé vette útját, s az ott lévő hordókat kutatta végig. Egyikben meg is találta a szökevényt. Hák a régi hordóban tanyázott, és éppen reggeli után volt, amely lopott dolgokból került ki. Most kényelmesen hasonfeküdt és pipázott. Mosdatlan volt, fésületlen, és ugyanazt a rongyos ruhát viselte, ami oly festői külsőt kölcsönzött neki annak idején, amikor még boldog és szabad ember volt. Tom kipiszkálta, elmesélte neki, milyen zavart okozott, és sürgette, hogy menjen haza. Hak arcáról eltűnt a békés elégedettség, és bánatos mélylabú borult rá. – Ne is beszélj róla, Tom, mondta. – Hiszen megpróbáltam, de nem megy. Sehogyan sem megy. Nem nekem való az egész, nem szoktam hozzá. Az özvegy, nem mondom, barátságos velem, és jó hozzám, Neki nem állhatom ezt az egészet. Minden reggel ugyanakkor kell felkelni, mosdani kell, megfésülnek. Nem állhatom a fás kamrába, azokat az átkozott ruhákat kell viselnem, úgyhogy még levegőhöz sem jutok. És olyan szépek, hogy nem merek se leülni, se lefeküdni, se leheverni, sehová. Már nem is emlékszem, milyen régen nem csúszkáltam le a pince ajtón. Úgy tűnik fel legalább egy éve. Aztán templomba kell menni, ott izzadhatok és izzadhatok, mik azokat az irgalmatlan hosszú beszédeket mondják. Egy legyet sem tudok megfogni, nem bagózhatok, és vasárnap egész nap cipőben kell járni. Az özvegy minden étkezésnél, ebédnél, vacsoránál csönget és minden olyan borzasztó rendes, hogy nincs ember, aki kiállja. De hák, mindenki így él. Na, nekem egészen mindegy, Tom. Én hát akkor nem vagyok mindenki, mert én nem tudom kiállni. Szörnyű, ha az ember így meg van kötve, és az étel is túl könnyen megkerül. Semmi élvezet nincs benne. Ha halászni akarok, engedét kell rá kérni, szint ha fürdeni akarok. Az ördög vigyel, ha az embernek mindent kérni kell. Olyan szépen kellett beszélni, hogy elment a kedvem minden szótól. Fel kellett mennem a padlásra, hogy jó, kikáronkodjam magam, különben belehaltam volna, Tom. Az özvegy eltiltotta, hogy pipázak, hogy káronkodjak, hogy ásítsak, hogy nyújtózkodjak, sőt, még azt is, hogy megvakarjam a fejemet, ha valaki ott van. Majd a legkeményebb sértőség hangján felcsattant. És az ördög vigye el. Sose láttam még ilyen asszonyt. Egész nap imádkozik. Meg kellett lógnom, Tom. Nem csinálhattam mást. És különben is kezdődne az iskolába járás. Azt meg egyenesen nem bírnám kitom. Tom. hallgas! Mondhatom neked, gaznaknak lenni fele annyit sem ér, mint amennyit beszélnek róla. Csak kíllódás és kíllódás az egész. Az ember izzad bele, és azt kívánja, inkább halt volna meg. Látod, ezek a rongyok, és ez a hordói lenek hozzám, és sohasem fogom őket itt hagyni. Tom, nem kerültem volna soha ebbe az egész bajba, hogyha nem megyek el veled azt a pénzt megkeresni. Szerezd meg nekem azt az örömet, és fogadd el tőlem az egész pénzt. Néha agy tíz centet, de nem túl gyakran, mert semmi örömöm sincs benne, ha valamit igen sokszor megkapok. Most menj, és köszönj el a nevemben az özvettől. De hát, tudod, hogy ezt nem tehetem. Ez egyszerűen nem lenne tisztességes. És ha megpróbálod még egyszer, egészen biztos, hogy megy a dolog, és tetszeni fog neked. Tetszeni? Hogyan? Annyira fog tetszeni, mintha soká kéne ülnöm a forró káhán. Nem tudom, én nem akarok gazdag lenni. Én nem akarok azokban az átkozott házakban lakni. Én szeretem az erdőt, a folyót és a cukros hordót. Ezeknél maradok. Az ördög vigye el az egészet, most, mikor már találtuk a puskát, találtunk barlangot, és mindent berendeztünk, hogy rablók legyünk, akkor jön ez a marhaság, és elront mindent. Tom úgy érezte itt az alkalom ami fontos közlésre. Ide hallgassák, azért, mert gazdag vagyok, még nem mondtam le arról, hogy rabló legyek. Nem mondtál le, Tom? Halálosan, komolyan mondod, hogy nem mondtál le? Olyan halálosan komolyan, ahogy itt ülök. De ide figyelj, nem vehetünk fel a bandába, ha a híred nem kifogástalan. Hát lelkesedése aláfszállott. Nem vehettek föl? Hát hiszen kalóznak is felvettetek. Igen, de az egészen más volt. Egy rabló sokkal magasabb rangú és előkelőbb, mint egy közönséges kalóz. A legtöbb országban a legmagasabb rangú urak tartoznak a rablók közé, hercegek és hasonló. Tom, hiszen mindig jó voltál hozzám, csak nem akarsz most kidobni, csak nem teszed meg ezt velem, Tom. Hát, Isten, bizony nem akarlak. De mit mondanának az emberek? Azt mondanak, Tom szójár bandája. Ha, finom alakok vannak abban. És téged értenének rajta. Ezt te sem szeretnéd. Egy ideig hak hallgatott, és szemmel láthatóan nehéz lelki tusát vívott. Végre megszólalt. Hát jó, visszamegyek az özvegyhez, mondjuk egy hónapra, és megpróbálom, hogy kibírom-e. Visszamegyek, de akkor biztosan felvesztek a rabló bandába, ugye, Tom? Ez már beszéd, Huck. Gyere velem, cimbora, majd megkérem az özvegyet, hogy egy kicsit több szabadságot adjon neked. Igazán megkéred, Tom? Igazán? Látod, ez szép tőled? Ha a legnehezebb dolgokban enged egy kicsit, csak titokban fogok káromkodni és pipázni. Így már állom a szavam, ha belegebedek is. Mikor alapítjátok meg a bandát? Amilyen hamar csak lehet. Összehívjuk a fiúkat, és talán még ma éjjel megkezdhetjük az avatást. Megkezdhetjük a... a... mit? Az avatást? Mi az te? Hát az avatásnál esküszik meg mindenki, hogy összetartanak, és a banda titkait sohasem árulja el senki, még ha agyonvernek, akkor se. És hogy mindenkit megölnek, aki a banda ellen tesz valamit, még a családját is meggyilkolják. Oh, – Ó, nagyszerű Tom. ez igazán mondhatom, nagyszerű. – Azt elhiszem. És persze, évfélkor kell megesküdni a legelhagyatottabb és legborzasztóbb helyen, amit csak találni lehet. A legjobb lenne egy kísértett ház, de persze most már nincs egy semmet, mint feltúrták őket. – De az éjfél az jó, Tom? – Igen, az jó, és a banda tagjainak egy koporsó fölött kell megesküdni, és vérrel kell az esküt aláírni. – Ez már valami. Százszor jobb, mint a kalózkodás. Az özvegynél fogok maradni, ha beledöglöm is. És ha majd igazán tisztességes rabló leszek, és mindenki rólam beszél, azt hiszem büszke lesz rá ő is, hogy ő húzott ki a piszokból. Így végződik a történet, mert hiszen szigorúan egy fiúnak a története, így hát véget kell érnie. Az író nem mehet tovább anélkül, hogy hőse férfivá ne ha valaki a felnőttekről ír regényt, akkor persze pontosan tudja, hogy hol kell befejezni, természetesen a házasságnál. De ha gyerekről ír, ott hagyja abba, ahol éppen a legjobban abba tudja hagyni. Azok a személyek, akik ebben a könyvben szerepelnek, mind élnek, boldogok és jól megy soruk. Egyszer talán érdemes lesz elmondani a fiatalabbjának történetét, akkor majd meglátjuk, milyen férfiak és asszonyok lettek ezekből a gyerekekből. Így az a legokosabb, hogyha életükről most nem is mondunk többet.